Питър Зукерман и Аманда Падуан. Погребани в небесата. Удивителната история на хималайските шерпи в най-страшния ден от изкачването на К. Жива, завладяваща и проницателна, тази книга е отлично описание на случилото се в онзи съдбоносен августовски ден. Пред нас стоят родените в високопланински носачи с всички свои страхове, надежди и удивителна вътрешна сила. Погребани в небесата е една от най-добрите книги, писани по повод трагедията от 2008 година. Еда Дъглас Автор на Тензин, Хиро оф Зукерман и Падуан се извадили на яве повече, отколкото който и да е било до сега. Благодарение на усилията им в хаоса и мъката на онзи кошмарен ден, нак просветват доблестта и човечността на шерпите, спасили толкова човешки животи. Дейвид Робъртс Автор на On the Reach Between Life and Death". Погребани в небесата разкрива героизма на шерпите. Благодарение на книгата излизат на бял свят силата, лоялността и талантът на високопланинските носачи. Еде Вистърс Автор на бестселъра Но no Shortcuts to the Top Life and Dead on the World's Most Dangerous Mountain Бях възхитен от Погребани в небесата, я прочетох на един дъх. Защото авторите са направили невероятни проучвания и книгата е отлично написана. Но преди всичко, защото най-накрая с нея е отдадено внимание на онези, които го заслужават най-много. Питър Матисън. Автор на Сно Информативна и вдъхновяваща Не можеш да откъсна очи от страниците и гор съм, че познавам отблизо решимостта и верността на шерпите и на уморните им усилия да спасяват други, рискувайки собствения си живот. Джамлинг Тенсинг Нургей Автор на Тъчин Муефете Черсол Погребани в небесата е вълнуващ траска за мъжете, които буквално пренасят на плещите си алпинистите на света дока. Тази книга беше огромна наслада за мен и аз се високо. Норман Олестат Автор на безцелъра Крейзи for the Storm". Анотация Когато Едманд Хилари става първият човек, покорил връх Еверест, шерпът Тенсинг Норгей е до него. И наистина, откакто европейците изкачват Хималайте, шерпите са били героите, останали на заден план. През август 2008 година, когато 11 души губят живота си на опасния връх света, двама шерпи оцеляват. Те са сред унези, които са се освободили от бедността и политическите безредици страната. Си, за да се превърнат в едни от най-опитните катерачи на земята. Основана на безпредседентно проучване и интервюта, погребани в небесата за първи път разкрива тяхната удивителна история. Питер Зукерман и Аманда Падуан проследяват как съдбите на Чиринг, Дордже Шерпа и Пасанг Лама се срещат от селцата, където са родени, високо в Хималайте, през предградията на Катмандо и ледниците на Пакистан до базовия лагер Прика. Когато нещастието връхлита в зоната на смъртта, Чиринг открива пасанг, прикован към леден склон, без пикел, очакваш смъртта си. Спасителната операция, която следва, се превърнала в планинска легенда. Погребани в небесата, ще прикове вниманието ви от самото начало със своите спиращи дъха моменти и със задълбочено проучените традиции и обичаи на шерпите. И най-вече с това, че разглежда една от най-трагичните катастрофи в историята на алпинизма от интригуващо нов ъгъл. Погребани в небесата ще се хареса на всеки човек, обичащ или на планината и алпинизма, на всеки, на когото Хималаите и като този красив, но смъртоносен връх, са интересни. Еморис Серман, сеавтор на Fallen Giants – A History of Himalayan Mountaineering. Списък на картите Каракорум, Хималай и Хиндукуш. Областите Роувалинг, Кумбо и Арун в Непал. Скицираният от Томас Монтгомари към долината Шимшал, Пакистан. От Шимшал до К. подстъпите към към маршрутите Абруци и Цезен. От четвърти лагер до върха. От върха до четвърти лагер. Списък на героите. Повече от 70 души предприемат изкачване на К през 2008. Следва списък с имената на алпинистите, координаторите на експедицията, спасителите и специалистите, подавали им информация за промените във времето хора със съществена роля в случилото се, описано в тази книга. Судебелен шрифт са маркирани катерачи, загинали по време на експедицията дока през август 2008 година. Име Принадлежност Амир Масуд. Пилот на пакистанската авиация БЕСТРАШНИТЕ пет. Алберто Серейн. Часки независим катерач Големия. Пасанг Бехоте. Член на Южнокорейската експедиция ЛЕКЯЩИЯТ скок. Гейси Ван ДЕГЕВЕЛ Гевел. Член на Холандската експедиция Нурит. Сесил Скок. Член на Норвежката експедиция. Чиринг Дордже Шерпа. Член на американската международна експедиция Крис Клинке Член на американската международна Експедиция Курт Хегенс Член на холандската експедиция Нурит Дрен Мандич Член на сръбската експедиция Войводина Ерике Мейер Член на американската международна експедиция Фредерик Штренк Член на американската международна експедиция Джерард Джер Макдонал Член на холандската експедиция Нурит Гомисун, Госпожица Го. Член на южнокорейската експедиция Лекящият скок Хоселит убите Независим сръбски катерач Фил Водач на независима френска експедиция Хуанг Дунджин. Член на Южнокорейската експедиция Лекящият скок. Исупланич. Член на Сръбската експедиция Войводина. Йеле Сетилман. Член на Холандската експедиция Нурит. Джехан Бейк. Член на независима френска експедиция. Джумик Бехуте. Член на Южнокорейската експедиция. Лекящият Скок. Карим Емехербан. Член на френска независима експедиция. Ким Джесоу, господин Ким. Член на южнокорейската експедиция, Летящият скок. Ким Ходонг. Член на южнокорейската експедиция, лекящият скок. Ларс Флатунеса. Член на норвежката експедиция. Марко Комфортула. Член на италианската експедиция Мартем Ванека Член на холандската експедиция Нурит Мохамад Хъсейн Член на сръбската експедиция Войводина Надир Алишах Член на сръбската експедиция Войводина Ник Райс Член на независима френска експедиция Пак Джонхо. Член на Южнокорейската експедиция Летящият скок. Пасан Глама. Член на Южнокорейската експедиция Летящият скок. Пемба Гиалдже, Шерпа. Член на Холандската експедиция Нурит. Предрак Педжа Загурач. Член на Сръбската експедиция Войводина. Йоланд Ванос. Член на Холандската експедиция. Нурит Ролф Бае Член на норвежката експедиция Шашин Бейк Член на сръбската експедиция Войводина Сюлейман Александър Файзъл Пилот на пакистанската авиация Безстрашните Пет Церинг Лама Чиринг Бехуте Член на южнокорейската експедиция Лекящият скок Уилко Ван Роен Член на холандската експедиция Нурит. Янги и Зенданър. Член на независима френска експедиция. Каракорум, Хималаите и Хиндукуш, къде околните върхове се издигнали от морското дъно, когато индийската континентална плоча се врязва под тази на Евразия. Каракорум продължава да се издига и е най-младата планинска верига на Земята. Климатичните условия там са много по-сурови отколкото на Хималайте. Бележка на автора От Питър Зукерман Много от историите за покоряване на върхове разказват за смъртно опасния път нагоре по фиксирани въжета. Но как се озовали там тези въжета? Кой провежда спасителните операции? Когато животът ти зависи от един възел, добре да знаеш кой го завързал. Някои истории обаче остават погребани. Западните журналисти рядко говорят Аджъкбехоте, Балти, Бълрушески, Шъркхумбо, Ролвалинг, Шерпите Шейни или Въкхи. Репортерите обикновено не могат да открият местни ерачи по телефона или електронната поща, а писателите, пред които стоят крайни срокове, рядко могат да си позволят дългите пътувания до отдалечени сълца. В резултат това, което знаят високопланинските професионалисти, рядко стига далеч. Спомените на оцелелите от зоната на смъртта далеч не са така ясни, а медийният водовъртеж затруднява издирването на точна информация, тъй като всички и роднини, и почитатели, и приятели, и журналисти държат на своята версия. Травмите и кислородният глад допълнително осложняват объркването. Както и на война, свидетелите на едно и също събитие разказват различни истории. Въпреки това, двамата Саманда опитахме да достигнем истината и да бъдем обективни при предаването и търсихме две години. Няколко пъти пътувахме до Непал, добирайки се до райони, които западняците рядко посещават, а за журналистите са недостъпни. Три пъти бяхме в Пакистан там, благодарение на Назир Събир, председател на Алпийския клуб на Пакистан, получихме безпредседентната възможност да се срещнем с военни и правителствени представители. Интервюирахме повече от 200 души, прекарахме безчет часове в неформални разговори в домовете на хора от Франция, Холандия, Ирландия, Италия, Норвегия, Сърбия, Испания, Швейцария и Съединените щати. Разчитахме на повече от 1000 снимки и видеоклипа. Тази книга пресъздава истински събития. За повече информация относно методите и източниците, моля вижте допълнителните бележки. Смъртта на приятел на Аманда бе катализаторът за написването на книгата. С бебе на ръце тя не можеше да проучи всичко сама и така се намесих аз като савтор. Са Аманда е моя братовчетка и с нея пишем заедно, откакто станахна. 12. Преди, погребани в небесата, имах сигурната работа на репортер в ежедневник. Никога не бях поставил котки на краката си. Но когато научих за се, не можеш да направя друго, освен да напусне работата си, да грабна тефтера и да тръгна към Хималаите. Героите бяха твърде вдъхновяващи, целта с прекалено важна, а пътят неустоимо предизвикателство. Портланд, Орегон, ноември, 2011. Пролог. Зоната на смъртта. Гърлото на бутилката на К, Пакистан. Зона на смъртта. Около 8200 метра над морското равнище. Овиснал от скалата, стиснал пикела, който единствен го разделя от смърта, шерпне име Чиринг Дордже се отласква наляво. Масивен леден къс откъсва някъде горе и полита към него. Къс с размерите на хладилник. Основата му засича, а останалата част неудържимо процепва въздуха надолу. Профучава по край Чиринг, ожулва рамото му и изчезва от погледа. Пър разбива се в нещо, пръсва се на парченца. Планината потръпва от удара. Стълбове от прах, лети сняг. Около полуноще, 1 август 2008. Чиринг има смътна представа къде се намира, при или близо до гърлото на бутилката на К, най гибълния участък на най-опасната планина. Приблизително на полетната височина на Боинг 737. Гърлото на бутилката се губи в тъмнината под шерпа. Под светлината на звездите и заради мъглата, сипеща се в пропаста, жлебът изглежда бездънен. Над него, като гребен на разбиваща се вълна, е застинал каслед. Недостигът на кислород е замъглил съзнанието на Чиринг. Гладът и изтощението са пречупили тялото му. Отваря уста, а езикът му замръзва. Иска да си поеме дъх а въздух без капчица влага изгаря гърлото и пари очите му. Чиринг се чувства като робот, премръзнал, твърде изморен, за да мисли какво е пожертвал зъка. Вече няколко десетилетия планината изпълва съзнанието на Шерпа, покорил Еверест десет пъти. Далеч потруден от Еверест, късред най-престежните награди във високопланинския алпинизъм. Чиринг е тръгнал въпреки сълзите на жена си. Въпреки това, че експедицията струва повече, отколкото баща му е заработил за 40 години. Въпреки предупреждението на неговия будистки лама, че богинята нака няма да е благосклонна към изкачването. Тази вечер Чиринг е достигнал билото на кабески кислородна бутилка, което го нарежда сред най-успешните алпинисти, но слизането не върви според плановете. Мечтала за успеха, за посрещане, достойно за герой, за слава дори. Сега тези неща няма значение. Чиринг има съпруга, две дъщери, процъфтяващ бизнес и дози на роднини, които разчитат на него. Всичко, което иска, е да се прибере от дома. Жив. По правило, слизането е по-безопасно. Алпинистите обикновено се спускат в светлата част на деня, когато е по-топло и пътят се вижда добре. Обезопасени с двойни въжета, те се отласкват от леда като в същото време са прикрепени към други въжета, застопорени, с цел контрол на скоростта. В лавиноопасните зони около, гърлото на бутилката те се спускат възможно най-бързо. Така се съкращава времето, в което са изложени на опасност, и възможността да останат заровени. Такмо такова бързо спускане е планирал Чиринг, на него е разчитал. Тъмно, безлунно. Въжетата са изчезнали прерязани от падащи късове Няма как да се обръща назад. Само никелът може да го спаси от падане. И не само него, за ремъка на кръста му е закачен друг алпинист. Мъжът, висящ под него, е Пасанг Лама. Преди три часа Пасанг се е разделил с пикела си, за да помогне на катерачи в крайно незавидно положение. Решил е, че ще оцелее и без него. Също като Чиринг Пасанг е разчитал на фиксираните въжета, за да се спусне. Когато въжетата в гърлото на бутилката изчезват, Пасанг решава, че му е дошло времето. Без въжетата и пикела няма мърдане нито нагоре, нито надолу. Освен ако някой не му помогне. Но кой и защо? Всеки, който прикачи Пасанг към себе си, ще полети надолу с него. Да удържиш дори едно тяло само с помощта на пикел, това в гърлото на бутилката е почти невъзможно. Да удържиш две е два пъти по-трудно, два пъти по-рисковано. Опитите да го спасят биха били равностойни на самоубийство, мисли си Пасанг. Алпинистите по правило са си самодостатъчни. Всеки здравомислещ човек би го оставил да умре. Както се очаквало, един шерп вече го е подминал. Пасанг очаква Чиринг да направи същото. Двамата принадлежат към различни работни колективи. Чиринг няма задължението да помогне. Но сега Пасанг виси три ярда под него, прикачен свъже към ремъка на кръста му. След като се разминават следения блок, двамата свеждат глави и тихо преговарят с... Богинята на планината. Отговорят и идва секунди по-късно. Металически. Стържещ звук. Зонг. Тътенът е все по-силен, кънтенето все по-продължително, ехото все по-бързо, по-глухо, отляво, отдясно. И двамата знаят какво означава. Ледът около тях се пропуква. Всеки покот по леда плъзват зигзагообразни цепнатини, всеки мигледени късове могат да се посипят върху тях. Ако усетят опасност, могат да се отласнат страни, дълга над тела за да избегнат. Ако не успеят, нещо ще се стовари върху тях. А рано или късно ще се отцепи леден къс с размерите на автобус. Особен избор в такъв случай нямаш, освен да се молиш. Чиринг и пасанг трябва да слязат, преди да ги смазал падащият лед. Храс Чиринг забива пикала в леда. Шинг Забива котки няколко метра се спуска по този начин храс. Шинк. Храс. Шинк, прилепнал към склона, за да може мъжът, прикачен към него, да се движи със същия ритъм. Пасанг впива пръсти в твърдия лед, трябва да направи в длъбнатина, за да има за какво да се захване. Плиткият хват и хлъзгавата повърхност обаче няма да издържат теглото му. Той протяга левия си крак и се обляга на предпазното въже което го придържа към Чиринг. Шинг Забива котките в леда, за да намали обтягането на въжето. От такава тежест то може да се скъса и Чиринг ще полети надолу, но за сега все още успява да се държи прилепнало ледената стена и въпреки издотините, покнатините и пролуките, въпреки ледените забари, маневрите им са успешни. На места двамата спасанг се движат рамо до рамо, хванати за ръце, за да съгласуват движенията си. Понякога Пасанг тръгва първи, докато в същото време Чиринг използва пикела, за да застане в опорна позиция и така да контролира обезопасителното въже помежду им. Скални касове и лед се сият покрай тях, удрят каските им, но вече са минали половината пъти вярват, че ще оцелеят. Нощта е без ветрена, минус 15 градуса, почти топло за късветлините на четвърти лагер тлеят под тях. Нито Пасанг, нито Чиринг очакват онова. Което ще се случи. Нещо се стоварва върху каската на пасанг, каскала или лед. Той полита надолу като хартия на кукла. Тежеста на пасанг повлича Чиринг и това буквално го отлеке от склона. Двамата се откъсват от ледената стена. Чиринг хваща пикела с две ръце и го забива в планината. Острието не се захваща. Само прорязва снега. Падат все по-бързо. Чиринг използва тежеста на тялото си и притиска с гърди пикела от към лопатката му, за да забие острието му склона. Напразно! Чиринг пада все по-бързо пет, после още 10 метра по-надолу. Пасанг се опитва да направи в длъбнатина в снега съмруци, за да се захване, но пръстите му се парзалят по леда. Мъжете падат все по-надолу в тъмнината. Кресъците им, заглушени от снега, трябва да са пропътували... Гърлото на бутилката чак до югоизточния склон, но целелите там не чуват нищо. Глухи са западащите тела. Всички са изгубени. Замаяни и преследвани от халюцинации, някои се отбиват от правилния път. Други успяват да запазят някакво спокойствие, за да направят избора между две мрачни възможности, свободно слизане по гърлото на бутилката през нощта или бивък в зоната на смърта. Джерард Макдонал който само преди няколко часа е станал първият ирландец, изкачилка си сковава невисок рифледа, на който да седне, и още един като подпора за краката си. Стърпение не можеш да спреш лавините, но сега той поне има къде да изчака нощта. Друг алпинист, Марко Комфортула, се свива до него. За да останат будни, започват да пеят. Припяват с дразгавите си. Гласове песните които могат да си спомнят каквото и да е, само да не умрат в съни си. Порано един френски алпинист е дал обещание на приятелката си. Никога повече няма да те оставя, казва, и хадоубарят да по сателитната връзка. До бях. Следващата година по това време ще сме на плажа. Същата нощ, гърлото на бутилката го поглъща. След като изгубва пътя, неговият водач, пакистанецът Кариме Мехербан. Достига короната на ледника, надвиснал над гърлото на бутилката. Свлича се там и зачаква ледената си смърт. по една младоженка от Норвегия току-що е загубила съпруга си под няколко тона лед. Това изкачване е било меденият им месец. Сега тя пълзи надолу по склона на планината без него. Много от алпинистите смятат себе си за най-добрите света. Идват от Франция, Холандия. Италия, Ирландия, Непал, Норвегия, Пакистан, Сърбия, Южна Корея, Испания, Швеция и САЩ. Някой се са рискували всичко, за да премерят сили Експедицията се превърнала в катастрофа. Крайната равносметка е сурова. В рамките на 27 часа 11 загубват живота си в най-жестоката злополука в историята на К. Какво се бе объркало? Защо са продължили изкачването, когато са знаели, че няма да успеят да се спуснат преди настъпването на нощта? Защо са допуснали редица елементарни грешки, като например това да не вземат достатъчно дълго въже? Историята им се превръща в международна сензация на кориците на Нияорг Таймс, National Geographic Adventure, аутсайт и безброй други издания. Изпълва блоговете и ражда хипотези, документални филми, постановки, мемуари и радио и телевизионни дискусии. Някои определят изкачването като проява на прекомерна самоувереност, като перчене или лудост, погубили в крайна сметка животи. За тях алпинистите са просто търсачи на силни изживявания, които опорито се опитват да привлекат корпоративно спонсорство, лунатици, търсещи изход за последен път, самозабравили се западняци, които в търсене на слава експлуатират живота на бедни непалци и пакистанци. За медиите, тази смърт е повод да се печели от продажбата на вестници с писания, за зяпачите, спектакъл, забавление. Искате да рискувате живота си, започва едно писмо, на статия в New York Times. Тогава го направете в името на страната си, на семейството. Или квартала си. Да покоряваш Еверест или ка егоистична прищевка, от която никой не печели. Герой Друг път Злобе е друг. Тези патологични егоцентрици трябва да ги държат далеч от планините. Други виждат проява на кораж и следователи, изправени срещу суровата природа, изгубени души, за които рискът е търсене на смисъл в празен свят. Изкачването може да развие човешкия потенциал изобщо за всички нас, изписмо до медиите на Фил Пауърс, изпълнителен директор на Американския алпинистки клуб. Перифразирайки Рузвелт, друго писмо казва, далеч по-добре е да си дразновен, да печелиш славни победи, пък дори и ако го има провалът, отколкото да си в редиците на слабите духом, които нито се радват, нито страдат, защото живеят си в живот, в полумрака между победата и поражението. Трети пък задават основополагащи въпроси – какво правят хората, билото мъже или жени, на върха на планината, когато умират? И защо някой е заложено да поемат такива рискове? Преди да попаднат в планинския капан, преди смърта и погребенията, преди спасителните операции и срещите с оживелите след тях, преди враждата и приятелството, преди взаимните обвинения и помирението, всичко изглежда съвършено. Екипировката е неколкократно проверена, маршрутът съгласуван, времето на тяхна страна, екипите сработени. Моментът, за който са се готвили толкова дълго, в който са вложили толкова и време, най-накрая идва. Ще такуват -ка, за да застанат на върха на най-злокубната планина в света, ще нададат ликуващи викове, ще развеят флагове и ще се обадят на най-обичните. Чиринг и Пасанг, носейки се надолу в бездната, трябва да са се питали, как се случи всичко това. Част Ай Амбиция Областите Роувалинг, Хумбо и Арум в Непал, шерпите в селото на Чиринг-Бединг, в центъра вярват за крилата на богиня, която обитава планината гаури Шанкар. Пасанът е израснал в Хунгунг, далечно дясно, което се превръща във военна зона при завземането на властта от маистите в Непал. Глава първа Треската към върха Долината Рулвалинг, Непал 3657 метра надморска височина Той не ходи, по-скоро тича. Няма автомобил. Обикновено се носи през трафика по пътищата и яхнал черната си Хонда. Всички седем езика, които владее, Шерпът Чиринг Доржа говори. Толкова бързо, че всяко негово изречение звучи като безкрайно дълга дума, насечена от препинателни знаци. Всичко у него е ускорено начинът, по който се храни и скачва, мисленето му, молитвите му. Няма контрол над скоростта. Тя е закодирана в неговата ДНК. Личното му име означава «дълъг живот», но произнесейки го, англоговорящите го оподобяват на тяхната дума «бодър, весел две». А наистина строи окоръжаваща решимост. Няма как да не го забележиш. Клиентите му се радват на това отношение, което казва «можеш, ще успееш, да го направим, тук съм, ще помагам». Оптимизмът му е заразен. Как да стоиш мирно в лагера, когато той за миг не се спира, ще се протегне изведнъж, ще закрачи напред-назад, размахвайки ръцева въздуха, ще направи обявление, после ще се тръщне на земята и след това пак ще се втурне на някъде. Този 34 годишен човек Динамо не пие кафе и не случайно. Роден си е с кофеин в кръвта. Чиринг винаги е бил лудичък, казва баща му, Шерпътн Гъвангт Хундо. Луда глава беше като дете. Луда глава си е и сега. Неговите изкачвания винаги са били източник на доход за нас, обяснява по-малкият му брат, който носи името на баща си Инга Вънк. Без парите, които изкарва, нямаше да сме там, където сме. Но Чиринг стана прекалено амбициозен. Винаги съм му казвал, спри се. Семейството се притеснява, че работата на Чиринг обижда боговете и застрашава живота в селото. Просто не смеят да изрекат очевидното, тя може да му струва живота. Пътят между и първите стъпки на Чиринг е много дълъг. Преди да започне да изкачва планините, той живее в Бединг, затънтено непалско слънце. Вклинен между Индия и Тибет, като картоф между речни камъни, Непал е на разломната зона между две континентални плочи. Югоизточна Азия някога била равнинна, потопена под морето Тетис, на индийската плоча, Придвижвайки се на север със скорост два пъти по-голяма от тази, с която расте човешки нокът 65 милиона години е повдигала тибетската кора, издигайки по този начин древното морско легло. Резултатът е най-високата планинска верига. На територията на Непал се намират две трети от Хималайте, включително и южната страна на Еверест. Чиринг описва родното си място като предимно скали и лед. На 3688 метра. Надморска височина бедин грядко бива отбелязвано на картите, а когато е, мени както местоположението си, така и името си, такава е съдбата на още много други отдалечени сълца. Намира се на около 50 км западно от Еверест, в долина с името Роувалинг. До там се стига по Черни пътища. До някъде областта е проходима с джип. После пътят свършва при скала и ти се налага да се справяш пеша с безброй остри завои, с дълбоки реки, през които търсиш брод, както и с люлещи се въжени мостове. След шест дни, в които носиш храната и подслона си на гръб, стигаш селския чортен, по който са нарисувани вечно отворени сини очи, обрамчени в червено. Символ на взора на Буда те внимателно следят бединг и злите духове. Заледени върхове обграждат селото. Построено от скален материал, дърво, кал и оборска тор. Сив прах от еморените е полепнал по децата. Въздухът е напоен с мириса на окоса на трева, синка в дим се вие над огнищата, а облаците са надвиснали сякаш конат над главата ти, само да скочиш и ще провреш ръка през тях. Кози, овце, крави и хибриди на якове, наречени Джош, пасат по стръмните тераси, прилични на гигантски стълби. В дъното на долината Ролвалинг реката пълни въздуха с воден прах в цветовете на дъгата. В Бединг и околните села на Ролвалинг живеят шерпи. На разговорен език думата шерп, с малкоша се използва като професионално наименование. Но шерп е също така и етническо название, също както и грък, хаваец или баск. 150 000 шерпи представляват по-малко от 1% от населението на Непал. Селцето на Чиринг често бива описвано с нещата, които липсват в него антибиотици, електричество, машини, канализация, пътища, водопреносна система, телефони. Жителите му не получават образование, някои не могат да прочетат дори имената си, не познават часовника, а вместо рождена дата знаят само сезона, в който са родени. Основната функция на календара е да им посочва паметни дати от живота на Буда. Шерпите в Роувалинг обаче рядко определят себе си по този начин. Предпочитат да мислят за онова, което имат вяра и самодостатъчно общество. Боговете са близо, съседите са семейство. В Бединг хората отделят време да поговорят, да пият чай, да поиграят каром, нещо средно между билярд и хазарт, като играчите. Се целят в мишени с хокейни шайби. Познават до съвършенство фолклора си. Местната топография, тънкостите на селското стопанство и говорят език без писменност, който съчетава източни и централнотибетски тибетски диалекти следствие от дългия им преход към Непал. Езикът им Роувалинг Шерпи, Тангней не се говори никъде другаде. Както и много други общества на Шерпи, населението на Рулвалинг мигрира между три села, според сезона. Зимното село се нагрява твърде много през лятото, лятното пък става твърде студено през зимата а централното село Бединг е най-благоприятно за посевите и добитъка празасента. Хората разчитат на земята за прехраната си и изяждат впечатляващи количества картофи. Като будистите спазват традиция, наричана Тантраяна, Ваджраяна, Нингма или както противниците я наричат – Ламаизъм. Трудно е да попаднеш написана история в Рулвалинг, а легендите се различават според въображението на разказващия. Антропологът Джани Сачерър проучва шерпите в ролвалинг от 1970 насам. Вяра имат, казва тя в отговор на въпроса, какви са предизвикателствата в изучаването им. Но не и постоянство. Според тибетското светописание, ролвалинг представлява Бейул, свещена долина, обежище за будистите в смутни времена, оставаща скрита, докато боговете не я разкрият на вярващите. Нагуро импоче който през VII век посвещава тибетците в будизма, се приписва откриването на Бейюл Ролвалинг, а според някои той даже е създал с помощта на огромен кон и рало. Пет века по-късно, когато монголците нахлуват в Тибет, предците на шерпите се преместват в Непал. Тогава будистите ясновици посочват на вярващите долините Бейул по южните склонове на Хималайте. Свещените каменни монументи в тези с пещери територии са в чест на гуру Римпоче и неговата спътница Ешецодял, които се стремят да просветят всички чувствителни души. В устата на бащата на Чиринг и по възрастните му приятели обаче тези легенди губят доста от будисткия ситон. Според тях долината Рулвалинг е център на вселената и люлка на живота. Светът се зародил преди началото на линейното време. Гуру Римпоче и неговата съпругаки ни е медитирали в пещера близо до Бединг. Два дни по-късно, дали обед да прочистят долината от злото, штурмували А и Мо. Обявили война. Разхвърчали се криле и люспи на всички страни, заизвивали се крайници, заистръгвали се зъби. Демоните обединили сили, за да замъглят слънцето и да вдигнат вихър от прах, за да задушат боговете. Гуру римпоче събрал подкрепление като дал на войските си заповед да избудат очите на врага. Ослепените демони, безпомощни, паднали в реката Роувалинг. Някои потънали. След останалите тръгнал сам Гуру Римпоче притискал главите им към дъното, а тези, които му избягали, се спотаили в пукнатини в скалите. Накрая почти всички демони били или убити, или сломени, но земята също понесла своите рани. Масивна скала се появила на сред равнината, друга била разсечена на две, дълбока падина се отворила сред хълмовете, всичките свидетелстват за битката. След това боговете се оттеглили в планините, а Гуру Римпоче и съпругата му създали пет деца, родоначалници на човеците. Някои останали там. Други напуснали долината и покварата ги застигнала. Това сме ние. Боговете в днешно време не проявяват милост към хората извън долината. Старейшините казват, че светът ще бъде погубен съвсем скоро, може би още утре, и само обитаващите долината ще бъдат пощадени. Негодуват срещу всеки, който реши да си тръгне. Гневът на боговете ще застигне и дезертьорите наравно с всички други извън защитената свещена територия. Младите обаче не се тревожат особено. Старците използват апокалиптичната легенда като тактика за сплашване, за да ги карат да се завръщат по-често. В класическата будистка легенда Гуро Рим поча пътувал из Хималаите със свещената мисия на ловец на демони, който издирва тварите и ги приобщава към вярата, без да прибягва до насилие. По онова време сред заберите на Ролвалинг живеели пет сестри. Векове по-стари от будизма, те били богините на древна тибетска секта. Която потиквала към кръвопролитие. Когато Гуру Римпоче влязъл в долината, белоликата церингма, най-възрастната, изпратила снежен леопард по петите му. Гуру Римпоче умеел котката, окротила и тя започнала да мърка и да говори за будизъм непрестанно, без да спи и яде, докато накрая самата церингма не прияла вярата. Церингма се възкачила на една близка планина, която сега носи нейното име, но на индусите, известна като Гаури Шанкър а гладът и за човешка плът изчезнал. Церингма, богинята на дълголетието, все още живее върха над Бединг, висок повече от 7000 метра. Намиращият се там ледник се топи и водите му, които имат чудодейна сила, се вливат в Рулвалинг. Някои от старците селото твърдят, че са достигнали 120 години благодарение на силата на тъкмо тази вода. След като подчинил Церингма, Римпоче започнал да преследва четирите и сестри. Една по една всички се покаяли и станали будистки божества, всяко от които избрало няколя планина за свой дом. Ланг Сангма пази върха на Еверест, възседнала тигър. Тя е богиня на благосъстоянието и лицето и блести като чисто злато. Тхингишъл Сангма с прозрачно синьото си тяло станала богиня на здравето и с помощта на зебра достигнала връхши Пангма в Тибет, висок почти 8000 метра. Чопидрин Сангма със своето вечно поруменяло лице станала богиня на привличането. Тя избрала Елен вместо зебра и се заселила на Канченджунга в Непал, висок над 8000 метра. Най-малката сестра Такърдул Сангма с зелено лице била труден случай. Тя яхнала хнала тюркозенозелен дракон и избягала на север, към земята на трите граници. В съвременния фолклор на Роувалинг това е днешен Пакистан. Гуру Ринпоче решил да догони и възпрекятства на отледника Чоголунгма, тя не успяла да му избяга. Такър Долсангма изглежда, се разкаяла и като пришпорила дракона. Си искачила се на къ, за да приеме новата си роля на пазителка на сигурността. Гуру Ринпоче не се усъмнил в искреността стаи, но може би е трябвало да го стори и такър Сангма. изглежда, все още не се отказала напълно от човешката плът. Рулвалин Гебеюл, гранична общност, дала убежище на беженци. Вярва се, че охранява планинска богиня. До средата на 19-ти век долината е известна сред разбойници и длъжници, които идват тук, за да се заселят и да станат благочестиви. Първоначално гладът ограничава прираста на населението. След 1880-та, с на картофа като нова земеделска култура, проблемата прехраната намира разрешение и населението нараства четворно, достигайки 200 души. Следващата знаменателна поява, след картофа, е тази на Едманд Хилари. Два години преди да осъществи първото изкачване на Еверест през 1953 Хилари прави преход през Ролвалинг като част от разузнавателен екип в търсене на най-добрия маршрут към върха. В края на крайщата британците избират друг подход през долината хумбо на изток, но на някои шерпи от Ролвалинг е предложена работа, в това число и на Хрита Шерп, който отъпква пътя за Тенсинг Норгей и Хилари дни преди първото изкачване. Ролвалинг никога не се изменя така както хумбо, където поелите към Еверест туристи наливат пари и създават работни места а Хилари построява училища, болница и летишна писта. През 70-те години на 20 век, когато Чиринг е още дете, Ролвалинг е най-изолираната, консервативна, економически назадничава общност от всички общности на Шерпи в Непал. Търговци рядко минавали оттам, а товарни животни трудно можели да се по посипейте. Шерпите разчитали на местни материали и собствения си труд за прехрана и облекло. Памучни дрехи нямал никой. Вместо това плетели сукно от тях. Бащата на Чиринг носел чуба, вълнена руба, затегната с пояс през кръста. През обувал бутуши от бизонска кожа, подплатени със сухмах. Майка му носела унги, китъл без ръкави, а през раменете си намятала престилка на сини райета. За да покаже, че е наумъжена, сестра му носела престилката само на гърба си. Чиринг е роден през 1974 на пода на стая, която служи за кухня, хамбар и спалня. Момчето казали баща му, Леля му и Чичу му е Лентяй, който обича да се измъква под ности и да броди. И с планините. Семейните не спират да повтарят историята на най-тежкото му прегрешение, когато е на 8, играйки си с огън, Чиринг подпалва хълмовете около селото. Пламъците погълнали запасите от фураж за зимата и животните умрели от глад. Бащата на Чиринг го наложил стоягата и 26 години по-късно той още не може да му прости. Детството на Чиринг е осеяно със смърт. Един ден по-малката му сестра се върнала от полето с червени мехури, плъзнали по кожата и. Когато гнойните пъпки стигнали до езика и тя се задушила. Друго от сестрите му пренасяла вода от реката когато върху и се стоварила отломка от близката скала и смачкала вътрешните й органи. Никой не успял да разбере какво се случило с двегодишния му брат. Вероятно погълнал нещо отровно. Един ден червата му се възпалили. Стомахът му се подолболезнено и скоро детето си отишло. При раждането на третата му сестра, майка му лакхпа, фути получила кръвоизлив. Майката и детето умрели. Чиринг наблюдавал как ламата извършва смъртния ритуал, как купава косите на майка му, за да позволи на духа и да излезе през главата, шепнейки в ухото и съвети за отвъдния живот. Опитвал се да не плаче, да не би така кървави сълзи да замъглят очите на майка му и да й попречат да премине към следващия си живот. Твърде малък, за да се качи на хълма за кремацията, Чиринг го стана в стаята, където се е родил, и гледал как димът на майка му се издига в небето. Когато се върнал вкъщи, Баща му, Нгаванг Тхундрошерпа, просто се слекал на земята. От този момент Нгаванг припадал по няколко пъти на ден. Съселените му подозирали, че може да обладан от демони. Припадъците зачестили и той спрял да се грижи за живите си четири деца. Онемял и забравил да се храни и къпе. Събуждал се от сън с плач и не спирал, докато не дойде друг припадък. Полето било запуснато. Животните се изгубили, къщата започнала да се руши. Семейството нямало достатъчно храна. Обувките и дрехите на децата се износили. Колкото и да се опитвал, Нгаванг не можел да намери сили за работа. А когато успявал да се надигне, прекарвал времето си в молитви, опитвайки да умилостиви боговете. Не разбирам какво сторих, че да ме накажат така, повтарял той. Чиринг, тогава на 12. Станал глава на семейството. Продал добитъка и. Започнал да търгува на разменни начала, за да набави храна за братят и сестрите си, но скоро се свършили нещата, които може да разменя. В замяна на картофи работил за други семейства, носел вода, събирал дърва, метял. Сестра му, Нима, се грижала за баща им и за двете помалки деца. Чиринг не припечелвал достатъчно, за да може да си позволи обувки, но семейството поне не гладувало, а и роднините помагали, когато положението станало отчайващо. Горадол около времето, когато навършва 14, лелите и чичовците на Чиринг му казали, че няма избор, вече бил мъж, достатъчно голям, за да се ожени и било време да намери по-бърз начин да изплати дълговете на баща си. Някои му предложили да напусне селото и да пренася горивото и екипировката на европейските алпинисти. Чиринг се опънал. Никога не бил напускал свещената долина. По това време шерпите, напуснали Ролвалинг, били малко и онези, които намирали работа в алпинизма, казвали, че е окаяна и високорискова професия. Чиринг изглеждаше твърде млад, твърде крехък да носи товара на чужденците, спомня си Чичумо Ангтенсинг Шерпа. Казах му, че е лоша идея. Освен това, Чиринг се страхувал от божествата, които живеят в планината. Ледниците са тяхно въплъщение. Да се изкачваш по гръбнака на богинята, да навлизаш в дома и е нечувана дързост, богохулство дори. През 1995 г. дядото на Чиринг, Пемпхутър, пренасел товара за британска експедиция до Гаури Шанкър, свещения връх, на който живее Цирингма. Но семейството рядко говорило за това. Много от селените гледали с науважение на планинарите и за тях се говорило с пренебрежение. Историите, които се разказват в Бединг, имат една и съща тема и обикновено завършват с германец, който бил просто съсипан. Скандална и е историята с 15-те шерпи, които загиват по време на германски експедиции до Нанга парбат през 1934 и 1937. -та. Дори хитлеровият Рейлз Спортафър заклеймява двама членове на експедицията от 1934 за това, че изоставят групата си по време на буря, и от тук очевидно тръгва стереотипът, вирещ сред шерпите. Хората в Бединг, например, разказват за германец, успешен бизнесмен, който се опитал да изкачи Гаури Шанкър. Разбира се, не успял и богинята на планината го наказала. Не минала и година и германецът хванал. Лепроза, паднали му зъбите, изгубил всичко, което имал, освен жена си. Когато и тя го напуснала, умрял от отчаяние. И макар, че тази история сигурно е покривна, друга не е. През 1979 американецът Джон Роскли решава да покори Гаури Шанкър. Условията в планината били толкова обесърчаващи, че за Роскли имало нещо еротично в цялото изживяване. Богинята на любовта решил той иска да остане девица. Били близо до върха, почти я е бил съблазнил, когато партньорът му започнал да го умолява да спрът. Роскли обаче обгърнал върха, все едно е дебело женско допе и затанцувал от радост. Гаури Шанкър беше наша, греал от задоволство Роскли. Ние бяхме първите просто смъртни, достигнали върха, висок над 7000 метра. И въпреки, че нищо лошо не застигнало самия Роскли вследствие от изкачването, жителите на Ролвалинг не можели да се похвалят със същото. Скоро след експедицията на Роскли едно от ледниковите езера по склоновете на Шанкар пробило естествената си преградна стена и заляло селото. Три жени, работещи по това време във воденица, се оказали под разтопения лед и скални отломки. Извадили от водите две от тях. Третата не открили. Чиринг не искал да свършва като германеца или да докара наводнение като Джон Роскли. Виждало му се опасно даже да говори рачи и смятал всички за шантави. Защо ще харчи някой толкова пари, за да се катери, това няма никаква практична цел? И защо не са достатъчно силни сами да си носят товара и храната, както правят всички останали? Но нуждата и любопитството му го надвили. Семейството имало нужда от пари а Чиринг не припечелвал достатъчно от събирането на дърва. Чичо му, сономце Ринг, също планинар, му казал, че разрешението е в това да стане носач. Боговете ще ли да простят обидата предвид обстоятелствата, а Чиринг щел да се върне от дома по забогатял. Така, на 14-годишна възраст, Чиринг заминава за града, изминавайки пеша по-голямата част от пътя. Когато пристигнал в Катмандо, разбрал че старците не са преувеличили. Обществото вече знаело за предречения извън Роувалинг Апокалипсис. Дори Американското посолство раздавало комплекти за оцеляване. Столицата била обречена. Катмандов все още живее в очакване на голямото земетресение, което може да изравни. Града с земята Трусовете от 1253, 1259, 1407, 1680, 1810, 1833, 1860 и 1934 разрушават храмове и убиват десетки хиляди. Следващият ще е още пострашен. страшен Катмандус е разраснал много, побрал 1 милион души, повечето от които живеят в паянтови тухлени кутийки кацнали върху нестабилна основа. След оценка на риска обединените нации предприемат информационна кампания е цел повишаване на готовността за реагиране при заметресение, но никой не проявява особена инициатива по въпроса. Катманду просто носи фатализма в душата си. Ако изобщо съществуват правила за пъно движение в града, то те са дървиновски. Зелена светлина означава пълен напред, жълта светлина означава пълен напред. Червена светлина означава пълен напред и клаксон до дубка. Движението се разлива в хаотични посоки, пътната мрежа е със средновековни от гледна точка на модерния свят размери, а по асфалта маркировка няма. Безопасните колани са нововъведение, а шофьори и пешеходци се носят на където им видят очите, готови да се потопят в хаоса от автобуси, велосипеди, крави, пилета, деца, кучета, каручки, прокажени, мотоциклети, улични търговци поклонници, протестиращи, плъхове, рикши, канализационни води, минувачи, таксита, камиони, отпадъци. На лунна светлина се виждат само тухлените фабрики, опасващи града и завесата от съжди във въздуха, които задръстват пролуките между къщите. Смогът, затворен в амфитеатъра от планини, рядко се разсеева, дори и през нощта. Нивото на частиците във въздуха почти винаги е над нормата на световната здравна организация и пешеходците носят хирургически маски, за да могат да облегчат и без това задръстените си бели дробове. По ирония на съдбата, животът на този така за Марсен град започва със сенчесто дърво. Според легендата, богът на индусите Горахнат, също като много от пътниците в днешно време, не признавал правилата за движение. Бързал за някакъв фестивал, когато се врязал в шести на колесница и за да избегне неловкото положение, приел облика на човек. За щастие съвестен гражданин, оказал се на мястото на събитието, го задържал. За да плати гаранцията си, го ракхнат засадил семе в кълта. Поникнало селово дърво, толкова високо, че опирало в небесата. Отсекал го един монах и от дървесината построил хамандаб. Тристепенен храм. Още е там една от най-старите дървени конструкции света. Къстхамандъп е другото име на Катманду. През 50-те години на 19 век Катманду се превръща в изходна точка за планински експедиции. След това, през 60-те, и дварет на хипитата, Ейфрик Стрит, с пърливия дъх на Тамян, си остава място, паметно за движението Нова епоха. Туризмът представлява значителен дял от економиката на Непал и Катманду зависи от него. Екскурзоводи, проститутки, наркотрафиканти и самообявили се и пъплят около площад, дурбър 7-7 дена в седмицата. Когато Чиринг пристигнал в Катманду за първи път, никога до сега не бил включвал електрическа лампа. Остановил се в малкия тибет общност на будисти бегълци от китайското нахлуване през 50-те. Съседите на Чиринг му помогнали да се приспособи към градския живот, а разположената на близо ступа Буданът му помогнала да приеме новото място като дом. Едно от най-свещените за будистите места в Непал, Буданът, е реликвариум, заровен под огромен насип пръст. Формата на ступата символизира връх Меру, центърът на будисткия космос, чието връх е в небесата, а полите – в ада. Веднага щом пристигнал в малкия Тибет. Чиринг се присъединил към тълпата вярващи, които се молели, обикаляйки стопата обратно на часовниковата стрелка. Повтарял ритуала всяка сутрин, докато Чичо му не му намерил работа като носач за 3 долара на ден. Чиринг прекарал месец в мъкнене на над 30 кг керосин, примуси и високопланинска екипировка към връха Иланд, близо до изходния лагер на Еверест. Японските му клиенти си изненада открили че крехкото момче е способно да пренася толкова много нагоре по стръмните пътеки, без да се оплаква, и хвалили оптимистичния му подход. На Чиринг тези катерачи му изглеждали съвсем нормални, а до края на месеца бил спечелил 90 долара. За първи път виждал толкова пари. Похарчил половината за храна, обувки и дрехи, които занесъл на семейството си в бединг. Върнал се в Катманду, за да намери още клиенти. Наслед дълго чиринг прекарвал по 6 месеца в годината извън роувалинг, приемайки една след друга възлаганите му поръчки. Работата паснала на характера му. Сприятелил с клиентите се, започнал да говори техните езици и бил най-търсеният сред колегите си, защото можел да изпълнява и ролята на преводач. Когато станал горе на 16, екип от жени, впечатлени от издръжливостта и познанията му по английски, го поканили да им помага при изкачването на Еверест. Чиринг никога до този момент не бил изкачвал ледник, но приел: Западните катерачи прекарват години в подготовка за Еверест. За много от шерпите тренировъчната площадка е върхът. По време на първата седмица от наймането си, на някои шерпи им се налага да проправят пътеки, да пренасят екипировка, да правят лагери за професионалните водачи и техните клиенти. И това има смисъл на Еверест. Хиляди хора са го изкачили. Маршрутите са установени отдавна, катеренето е нетехническо, а заплащането за помощни катерачите е доста добро 3000 долара плюс бонус при всеки катерач, достигнал върха. Шърпите от планинските села са по-добре аклиматизирани от клиентите си и често далеч по-издръжливи и полувки на големи височини. На Еверест тези способности могат да компенсират липсата на опит. Шерпите започват северест и поради друга причина. Повечето вярват, че можеш да изкачиш планината, без да те застигне зло. Емил Лангсангма, богинята, живееща на Еверест, рядко наказва дразналите да навлязат в територията и... И дори когато не й харесва да се катерят по земите й, прагматичните съображения надделяват над гнев и богинята на благосъстоянието обича да. Вижда как шерпите изкарват пари. Стига да почиташ Емил Лангсангма, да молиш за прошка и да получаваш добро заплащане, тя ще е благосклонна към изкачването, казван Гаван Госър Шерпа, главният лама на Ролвалинг. Не трябва да го правиш, но тя е най благоразположената от петте сестри. Чиринг изкачва Еверест за първи път през 1991 година. В началото катеренето било леко. Нямал кой знае каква екипировка и не бил обучен. Но другите шерпи му показали как да си слага котките и да забива пикела и успял да пренесе 35 кг бутилиран кислород до Южен кол на почти 8000 метра височина. По пътя надолу обаче излязла буря. Температурата паднала и пръстите на Чиринг посинели от студ. Всички забързали към лагера и Чиринг се втурнал да ги настига, но стъпил върху участък гладък лед. Ледът поддал по тежеста му все едно е капан и Чиринг затънал до раменете. Забил ногти в снега, но пръстите му били твърде вкучанени, за да се захванат, и той затънал още по-дълбоко. Чакал, а краката му висели във въздуха. Изглежда минали часове, защото бил почти в безсъзнание, когато друг катерач, на име също Чиринг Шерп, го измъкнал за яката. Повъзрастният Чиринг бил бесен. Скарал се на тинейджера. Много си млад за Еверест, казал му. Никой на твоята възраст не бива да е на такава височина. Предупреждението имало неочакван ефект. То било унижаващо за Чиринг и само разпалило желанието му да се катери още повече. Чувството за провал и мисълта, че подебели дебели ръкавици и ботуши са можели да му помогнат да стигне покрива на света, го накарали да копне за върха. Решил, че трябва да стане по-добър катерач от спасилия го или от когото и да било друг. Парите били друг мотивиращ фактор. Заработил 35 000 рупии или около 450 долара от първото си скачване сума по-малка и от една пета от това, което печелят опитните катерачи, но повече, отколкото получават обикновените непалци за една година, а той е получил само за месец. Чиринг продължил да работи на голяма височина през следващите две години, осланяйки се на съветите на Чичо си Сонам. Тогава, през 1993 сонам Сонъм предприял експедиция, която щяла се окаже последната за него. С четири скачвания на Еверест зад гърба си той се присъединил към. Пасан Глъхмо, негова приятелка, решена да стане първата жена, покорила Еверест. Двамата достигнали върха на 22 април. Сона може да отправил молитви към Емио богинята на Еверест, и да е молил да му прости, че осквернява териториите и. Въпреки това, когато двамата тръгнали да слизат към Южен кол, гъста пелена от буреносни облаци обгърнала билото. Такава облачна формация предвещавала свирепи климатични условия. Без достатъчно време за изготвяне на стратегия, Пасанг и Сонам се присъединили към група от трима в извънреден бивък. Сгушили се един до друг, за да се осигурят някаква опора срещу яростните ветрове, които ги връхлитали от всякъде. Емил Лангсангма отказала да вземе страна. Бурята ги омаломощила и след два дена вече ги смятали за мъртви. Сонам може би се е опитал да извърви няколко стотин метра преди да се сгромоляса. Катерачи открили раницата му под тялото на пасан глухмо. Новината за смъртта на Сонам се разпространява и селото, но Чиринг не можел да я приеме. Спомнил си как Сонам го обеждава, че можеш да изкачиш Еверест, без да се страхуваш от последствията. Разбрах, че е грешал, казва Чиринг. Разумът ми казваше да се откажа и да се върна от дома, когато се връща в Бединг обаче, Чиринг осъзнава силата на парите. Шестгодишният му брат е понапълнял, а на краката си има обувки. Баща му е поставил гофриран ламаринен покрив. Сестра му се учи да чете. Макар всички да оплаквали смъртта на сонам, никой не помолил Чиринг да спре. А и аз не можех, казва той. Не исках. На следващата година Чиринг се върнал на Еверест с група норвежци. Катерачите видели колко издръжлив на голяма височина и го наели и при следващи експедиции. след дълго Чиринг придружавал екипи от Белгия, Англия, Франция, Германия, Индия, Япония, Норвегия, Швейцария и Съединените щати. Колкото повече го наемали, толкова по-амбициозен ставал Чиринг. Клиентите му възлагали 25 кг товар, а той се нагърбвал с 50. Вместо просто да пренася, той бил готов да инсталира въжета, да отъпква пътеки, да е начало строя, да организира експедиции. Спрял да използва бутилиран кислород, който за пористите е равносилен на допинг. Еверест се превърнал в рутина 10 изкачвания и рекорд за издръжливост три пътина. Върха в рамките на две седмици. Семейните му виждали как той се променя. Бил богат по стандартите на Непал и, изглежда, почти безразличен към пророчествата на старците. Понякога не парите, а тръпката го карала да тръгва нагоре. Неговият лама го предупредил, че е въпрос на време да го застигне лоша клетва. Бащата на Чиринг, вече оздравел, решил, че синът му е полудял. Хората от селото се страхували, че богатствата на Чиринг ще подманят и други млади хора да напуснат селото. Оказали се прави. Когато експедиционният сезон свършил, Чиринг се върнал в селото с ботуши лос и Яке-Норд-Фейс. За селото купил провизии гориво, ориз, чорапи, вълнени полувери и говорил за градските новости мотоциклети и телевизори. Тинейджерите направо благоговели. Катерачеството може и да било грях, но със сигурност те правило богат. Хората започнали да се стичат към Катманду. Чиринг им намирал място, където да отседнат, осигурявал им работа и основал експедиционна компания, Екскурзии и рулвалинг. Старите били поласкани от донесените им дрехи и омекнали в критиката си въпреки факта, че постоянното население на Бединг се стопило и наброявало едва 23 души. Приятелите на Чиринг били впечатлени от постиженията му, които пък критично настроените омалуважавали, защото ставало въпрос за Еверест, а не за някой друг връх. Еверест можеш да изкачваш колкото си пъти искаш, упорства ли те, дори и ако си плейбой като онези от лъскавите списания. Фиксираните въжета вървят почти от начало до край. Еверест е комерциален, по-скоро фитнес-център сред дивата природа за туристите, отколкото някакво истинско алпийско предизвикателство. Какво като той е младеж държи рекорда за издръжливост, преходът е от висок, а не от базов лагер. Истинските катерачи покоряват истински върхове, като чиринг изгарял от желание да се докаже, но да стигнеш струва пари, а и на него му било време да се задоми. На 16 чиринг се влюбил в дава шерпани, която видял за първи път, докато тя пасяла якове. Дава не го взела на сериозно тогава. Сега имала чай на край ти чиринг и бил редовен клиент. Седял на край на масичка, сърбал черен чай и скачал като пружина. Ако някой клиент надава случайно прекали, са за свидетелственото внимание. Даване не. Била впечатлена, но Чиринг знаел как се действа бързо. Обедил дава да се посъветва с неговия лама, за да види дали и хороскопите им си подхождат. Оказало се съвършеното съчетание. Спестили си традиционната тридневна церемония, разменили клетви, което отнело не повече от час и отишли в дома му. Дъщеря им Черинг нам до шерпа се появила през пролета. Четири години по-късно дава родила втората им дъщеря Тенсинг Фути Шерпа. Семейството, заедно с братята и сестрите на Чиринг, и белият кокър шпаньол се преместили в кремава къща в града, прилична на четириетажна сватбена торта. Електричеството и течещата вода далеч не били единственото удобство, с което разполагали. Домът на Чиринг имал телевизор, микровълнова фурна. Кабинет, стая за молитви, два компютъра и четири бани лукс, който Чиринг не бил и сънувал като дете. В сравнение с Бединг това било охолство. Компанията на Чиринг процъфтявала, разраствайки се почти двойно всяка година. Чиринг започнал да организира изкачвания, като повечето служителите му били от неговото село. Като един от главните патрони на манастира на Роувалинг Чиринг вече бил спечелил и уважението на старците. Бил сред платинените първенци в клуба на покорилите Еверест. Дъщерите му говорили все по-свободно английски и посещавали частно подготвително училище. Съпругата му обаче била притеснена. Толкова много хора разчитат на него, казвала Дава. Ако загине в планините, погубва не само себе си. Погубва мен и децата. Не знам какво ще правим, ако нещо му се случи. Глава втора Врата към рая. Къ се родил по времето на катастрофа. Преди 65 милиона години, когато динозаврите измирали, индийската континентална плоча се движела на север с бясната по стандартите на геологията скорост от 15 см на година. Врязала се в Евразия, подпъхвайки се под поголемия континент, и К, също като Еверест, изникнал от морето. Каракоруми днес продължава да расте. Като освен това тя е и най-младата планина, с остри, все още не заоблени от природните сили ръбове. Думата Каракорум идва от няколко езика в алтайското езиково семейство на Централна Азия, кара означава «черен», а Корум – «чакъл», «скала». През 13 век град Каракорум е богатата столица на Монголия на Чингис, хан и търговците. Използвали Каракорум като наименование на най-високия проход в областта. Британският изследовател Уилям Мъркрофт преминал прохода Каракорум през 20-те години на 19 век и използвал същото име за планините наоколо. Десетилетие по-късно кралското географско дружество приело името официално. Веригата се простира на югоизток, през Кашмир, по протежението на границата между Пакистан и Китай и известно време върви успоредно на Хималайте. Каракорум държи световния рекорд за най-голямата концентрация на върхове. Високи над 8000 метра. По от Хималайте, тя е и най-заледеното място на планетата след полярните зони толкова недостъпно, че се появява на картите на западните следователи едва в средата на XIX век. Върхът, който сега се нарича К, влиза в книгите на изследователите през 1856 -та. Голямото топографско изследване на Индия поставя британеца Лейтенан Томас Мундгумари начало на мисия която има за цел да картографира Кашмир като част от опитите на империята да определи точната форма на земята. С помощта на кашмирските носачи Монтгомари прекарва 4 дена в пренасене на Мензула, Хелиостът и Таудолит нагоре по склоновете на връх Харамук в полите на Хималайте. Катеренето си струва, пред очите му се разкрива море от кули. Две от тях, на около 200 км на северо-исток, стърчат от гръбнака на веригата, извисявайки се над другите. Монтгомери се взрял през теодолите, отбелязал координатите на върховете и скицирал силуетите им в бележника си. По-близкият от двата, шестоъгълник с двоен връх, му се сторил по-висок. Отбелязал го като К, къбило било съкръщение за Каракорум, а цифрата означавала, че е първият връх в изследването му. По-отдалечената изкръщаща пирамида, записал като К, а по-късно отбелязал още върхове, стигайки чак до номер 32. Както и те, къзвърнал местното си име Машербрум, или Планина от огън на балти местния език. Обозначението си останало. Картографите смятали местното му име Чугури, за нарицателно съзначение Голям връх на балтийски. Но на тибетски чугури всъщност означава врата към рая. Будистките предшественици на балтийците вероятно дават името на планината скоро след като се преселват от Тибет. Преценката на око, която Монтгумари прави, се. Разминава истината с 790 метра. Ка е много по-висок от Машербрум. Разположен на границата на Китай и Пакистан, върхът се извисява над планинската верига със своите 8611 метра, като я прави втората най-висока планина на Земята. Еверест е само 237 метра по-висок. От разстояние каприлича на праисторически зъбна кула. Отблизо се вижда набразденият обледен гнайс. В ясни утрини върхът се извисява величествено над облаците, а златната светлина на слънцето капе ледниците му. Скицираният от Монтгомарика, британецът лейтенант Томас Монтгомари очертава силуета на върха в бележника си, като отбелязва планинската верига Каракорумка за краткост, а с цифрата 2 обозначава втория връх в изследването си. Заместните Качугури или на тибетски врата към рая. Алпинистите често го наричат жестоката планина. Каняма няма внушителните размери на Еверест, но това, че е привидно подостъпен, само го прави по-опасен. Аплинистите го наричат жестоката планина. Към всички препятствия на Еверест, като добавя свои собствени. Ледниците му са като минно поле от жлебове, скрити от преспите сняг. Алпинистите често попадат на тях, пропадат и ако не са обезопасени свъже, просто изчезват. Късове се отцепват от надвиснали ледници, по гладките блестящи склонове фучат бесни лавини. Да не забравяме и надморската височина. Няма човешко същество, растение или животно, което може да издържи при подобни климатични условия, повече от няколко дена. На такава височина катерачите си набавят само една трета от кислорода който получават с всяко вдишване на морското равнище. Кислородният глад изпива силите и замъглява преценката им. Височината болест ги пречупва и ги кара да се движат като току-що проходили. И сякаш всичко това не стига, наквилнеят по-свирепи бури. Той се намира на 269 км северозападно от Еверест и тази по голяма отдалеченост от екватора го прави добра почва за образуването на извънтропически циклони и съпътстващите ги сетруйни течения. Промените във времето при Еверест поне са предсказуеми, от Бенгалския залив източно от Индия се изпарява вода, която образува масивни облаци. Те се придвижват на север, над Хималайте, като избутват сетруйните течения от билото, преди да дошъл мусонът. През май, Еверест е облагороден от сравнително безветрен период от две седмици. Не така обаче, при там можеш само да гадаеш кога ще има прояснение на времето или дали изобщо ще има. Заради всичко това статистиката е зловеща. Преди 2008 само 278 човека достигат върха. Списъкът за Еверест наброява 4115, а смъртността процентното съотношение алпинисти – които загиват в етапа след достигане на базов лагер е едва 0,7 за предходното десетилетие. И докато статистиката за хималайте е в такива огромни числа, при тази закалипсва точност. Изкачващите се на не могат да изчислят надежно шансовете си за живот, а и не смеят. През 2008 смъртността при насочилите се от изходен лагер към върха е 30,5%, по-високо от тази при десанта в Нормандия през Втората световна война. Къй е по-смъртоносен от Еверест. И така, изминало столетие преди човешко. Съществото да застане на върха на К. Един от ранните опити принадлежи на най-странния човек на Земята. Планинарят, писателят, фотографът и окултистата Листър Краули привлича интерес с страста си към еклектичното дълго след смъртта си. Битълз му отреждат видно място на обложката на албума Систит, Пепперс, Лонли Хартс клуб Андредом, се Карл Маркс и Мерили Муро. През 1992 Краули и приятелят му Оскар Екенштайн решават да изкачат къ. На път за планината Екенштайн е арестуван за шпионаж. Междувременно Краули натъпква в багажа си солиден брой томове на Милтън и побърква носачите. Някои от тях го зарязват, като му взимат и дрехите. Краули обсъжда с групата си идеята за маршрут Дука през северо-источния хребет, но времето ги спира пет пъти. Дробовете на един от мъжете се пълнят с течност, а Краули получава халюцинации заради голямата височина и опиума. При един от лагерите Краули вади револвера и се опитва да наложи дисциплина на един от колегите си, той обаче избива оръжието от ръцете му и го фрасва в корема. Краули обвинява друг в кражба на хранителни запаси, като освен това твърди, че човекът страда от психическо разстройство. Гладният е изритано от групата. След 9 седмици и 5 опита за покоряване на върха те се отказват, но експедицията на Краули все пак не е съвсем безуспешна. Прекарват рекордно време на голяма височина повече от 2 месеца, като се изкачват до достойните за уважение 6523 метра рекорд за каза десетилетия напред. И ако Краули е откачалката на експедицията от качалка, то начало на следващото изкачване застава алпинист-аристократ. Луиджи Амедо Жозепе Мария Фердинандо Франческо ди Савоста, или накратко херцогът на Бруци, е ветеран и следовател, загубил четири пръста в опит да стигне Северния полюс. Бягайки от скандална афера през 1909 г., той решава да се насочи към планините. Не му дават разрешително за Еверест. Затова той решава да превърне към своя трети полюс и напуска палатите си, за да го покори. Абруци напуска Европа на парахода, океана, натоварен с близо 5 тона товар, в това число и месингово легло, похени възглавници и спални чували, подплатени с 4 пласта животинска кожа. Преходът през величествения Кашмир се превръща в поредица от банкети, игри на полу и церемонии. Размяна на дарове. За кореспонденцията и пресата ежедневно се грижат куриери, пред които херцогът особено държи да цитира експедиционния си дневник. Местните миришат по начин, който е непоносим дори и на открито. Неприятните миризми обаче, които херцогът преборва с ароматизирани кърпички, не му пречат да поетизира. К. Пълновластният суверен на тези земи самотен гигант. Скрит от човешките погледи зад безкрайни планини, ревностно закрилен от ордите васални немовърхове, укрепен срещу набези от километри ледници. Пейзажът толкова го вдъхновява, че той решава да му даде името си. Някои от тези наименувания, хребетата бруци и намиращият се наблизо ледник Савоя, си използват и днес. Херцогът прекарва 6 седмици в проучване на различни маршрути, изследва местността и позира за снимки. Никога не стига по-далеч от 6,250 метър. Ако някой изобщо стигне до върха, обявява той пред италиански алпийски клуб, то ще е пилот, не алпинист. Думите на Херцога остават в сила близо половин век, но двама мъже почти го опровергават през 1939 годината на най-изненадващата трагедия в историята на Хималайте. Фриц Виснер, бебето. Както му казвали приятелите, имал тръпчинките на ангелче и обаянието на стършел. Известен с изкачванията си на монолити като дяволските кули в Лайоминг, той наел 8 шерпи да му помогнат да покорика. На 19 юли малко повече от 200 метра го делят от върха, а един от шерпите Пасанг дава лама, му помага с осигуровката. Слънцето, посребрено от изгряващата луна, тък му се скрило, когато Пасанг чува шум. Сини рибешки люспи са проблеснали сумрака. Според лама духовенството, което митологизира изкачването, Пасанг знаел за богинята на Кай Апетита и за човешка плът. Той с ужас видял, как Кардулсанг ма слиза от своя дракон, привързва го към скалата с езика му и жадно започва да души въздуха наоколо. Последното й огощение било преди 1122 години. Пасанг толкова се страхуваше, разказвал Виснер който съвсем безразлично просто му подвикнал да отпусне въжето още. Не, се е хипо отвърнал пасанг, опъвайки въжето. Утре. Макар и невярващ, Виснер слязъл. Оттеглянето обаче на умилостивило богинята. Когато пасанг тръгнал да се спуска по двойното въже, тя пришпорила дракона и се. Спуснало от високо към пасанг толкова близо, че драконът почти съборил раницата на Пасанг от раменете му и два чифта котки спаднали от нея. Стигането до върха вече било безнадежно и Пасанг започнал да изготвя стратегия за връщането им. Първото препятствие бил Виснер, който бил решен да си скачат. На следващия ден, докато двамата събирали сили при висок лагер, Пасанг се оглеждал за дракони, а Виснер си правил слънчеви бани гол. От предния ден Пасанг лама, не беше същия човек, спомня си Виснер. Живееше в огромен страх от злите духове, постоянно си шепнеше молитви и беше загубил апетит. На зазоряване двамата се изкачили до гърлото на бутилката и огледали внимателно леда. Ако имахме котки, направо щяхме да тичаме нагоре, оплакал се Виснер, но без тях няма ли избор. Отново трябвало да се върнат, този път за последно. Пасанг бил спокоен при слизането. Лагерите долу щели да ги чакат хранителни запаси и помощ от колеги Шерпи. Щел да оцелее, въпреки провокацията към такър Долсангма. Но тя още не му била простила. На един заледен склон, точно над лагер 8, тялото на Пасанг политнало напред, сякаш невидим лакът го смушкал. Странен звук се чул от гърлото му и той се понесъл надолу. Виснер знаел какво да прави. Застанах подходящата позиция, зарових крака в снега, колкото можах и опънах въжето, за да спра падането. Пасан го спял да се закрепи, но това, което го посрещнало в следващия лагер, го шокирало повече и от падането. Там нямало нищо, никакви запаси и никаква помощ, освен един обезводнен изоставащ, американският милионер Дадлюлф, който сърбал ступения в гънките на палатката Сняг. Улф се присъединил към тях и тримата започнали да се спускат в мъглата, докато богинята не спънала Улф. Изведнъж въжето се опнало и рязкото движение хвърлило и тримата надолу към дълбок повече от километър процеп, докато екипировката се сипала от раниците им. Единственото, за което мислех, е как може да се случи нещо толкова нелепо, казва Виснер покъсно. На около 20 метра преди скалата той се завъртял по корем във въздуха използвайки пикела, за да умекоти удара. Всички се разминали без чупени кости, но останал само един спален чувал. Щяло да им се наложи да го споделят. Следващият лагер пък изглеждал. Такъв все едно миеща мечка с размерите на драко не минала през него, палатките били напърцали, боклук и остатъци от храна се търкаляли навсякъде. Надуваемите дюшеци и спалните чували също били изчезнали. Направо нямах думи, разказва Виснер. Почти бяхме сигурни, че сме станали жертва на саботаж. Мъжете изровили една оцеляла палатка, завили с единствения спален чувал и цяла нощ не мигнали от студ. На сутринта Улф едва стоял на краката си. Пасанг и Виснер тръгнали да търсят помощ, но всички лагери, един след друг, били празни. Причината се изяснила, когато най-накрая стигнали базовия лагер Пасанг, Виснер и Улф били сметнати за мъртви. Шерпите се мобилизирали да спасят Улф, но докато стигна до него, минали жизнено важни дни. Изнамощелият Улф бил използвал палатката за отходно място. Шерпите го измъкнали от нечистотиите, излели горещ чай в гърлото му и го спуснали на по-малка височина с цел да го свалят в населено място на следващата сутрин. Буря забавила спасителната операция още ден. Тогава. На 31 юли трима спасители Кикули, Китар и Пхинсо, тръгнали към Улф. Никога не се върнали. Прясно натрупаният сняг по склона се стоварил върху им и ги погребал живи. Улф, предполага се, починал в палатката. Жестоката планина взела своите първи четири жертви. Виснър се прибрал у дома готов за отбрана. В големите планини е като на война. Заявил той пред медиите. Човек трябва да очаква жертви, и той като шерпите дал митологично обяснение на случилото се. След години дори започнал да твърди, че в деня на последните няколко метра до върха на небето изгряла почти пълна луна. Това подхранва мита, че Виснер щял да бъде първият човек, покорилка, ако не го бил възпрял суеверен шерп. Според лунния календар обаче 19 юли е само три дена след новолуние което означава, че видя наотка, луната е нищо и никакво парченце сребро, оставащо видимо само три часа след смрачаване. Пасанг и Виснер имали проблем. Много по-голям от тюркоазения дракон, челниците ще ли да бъдат измислени чак след 33 години и двамата трябвало да се придвижват в непрогледната тъмнина. Взгъстяващия се мрак на на Пасанг да се върнат спасила живота на Виснер. Опити за покоряване на Къ през втората световна война няма. Вследвоенно Време, когато британците се отказват от индийските територии на своята империя и тя се разпада на две независими държави – Индия и Пакистан, Ка изведнъж преминава във владение на Кашмир, управлявана от Пакистан територия, към която и двете страни предявяват претенции. Разделянето на Индия води до най-масивното и кърваво изселване в модерната история. Религиозните преследвания се превръщат в повсеместно насилие, 14 милиона души потеглят към своите нации, индусите бягат от Пакистан в Индия, а мюсулманите в обратна посока. Фургони с отчаяни хора, тръгнали към границата, биват нападани от засада от религиозни фанатици. По железопътните линии стават кланета, а от достигналите крайната си точка вагони се сипят осъкатени трупове. Един милион души са убити а новите правителства на Пакистан и Индия се отправят в взаимни обвинения. От тогава насамо около кавита е постоянно напрежение. Въпреки това, планинарството се възражда. През 1953 г. група американци успяват да си издействат разрешително за тяхната експедиция се превръща в нарицателно за достоинство. Когато тръгва за Каракорум, Арт Гилки, 27-годишен геолог, научава, че изкачването на Еверест току-що е станало факт. Гилки се надява, че това ще е и неговото щастливо лято, но 8 седмици по-късно, на над 7770 метра височина, умира. Гилки страда от силни мускулни схващания в левия прасец. Тъй като изобщо не може да стъпва на него, кракът продължава да отича. Извилата се буря, откъсва него и няколко от колегите му от групата. Силният вятър бушува пет дни. Когато бурята отихва, гилки изпълзява навън, опитва се да се вдигне на крака, но се свлича на земята. Доктор на име Марли Хъстън преглежда гилки и поставя диагноза тромбофлебит състояние, при което се образуват смъртноопасни съсиреци в резултат на обезводняването, кислородния глад и дългото обездвижване. Групата не може да остави гилки да умре и решава да го пренесат додолу. Силни ветрове осуетяват опита им и ги задържат в палатките още три дни. Непрестанна кашлица раздира гърдите на гилки. Както често се случва при тромбофлебит, със най-вероятно са се придвижили по кръвоносните съдове и са навлезли в пулмоналната артерия, запушвайки дробовете. Това води до емболия. Която влушава дишането на гилки и циркулацията на кръвта му. Когато спасителите тръгват да проучват маршрута напред, един от мъжете, който е привързан към втори, губи равновесие, подхлъзва се и с това буквално подкосява краката на колегата си. И двамата политат надолу по склона. Набирайки все по-голяма скорост, те повличат други двама. Тежеста на четиримата къса въжето, което ги свързва с петия спасител, и гилки повлича и тях. Шестимата полита надолу към пропаст. Дълбока повече от 2000 метра. Това беше. Помислил си Боб Бейтс, един от алпинистите. Сега вече нищо не мога да направя. По-нагоре се намира 26-годишният Пийт Шунинг от Сиатъл. Той скача и грабва въжето, към което е прикачен Гилки, който чрез серия от въжета и възлия свързан е останалите петима. Шуунинго увива въжето около раменете си и използва дървената дръжка на пикела си, за да се закотви за близката скала. Въжето се опава ряско и почти изтръгва шунинго от позицията му. Хванал се за пикела, той същевременно стиска въжето. Цяло чудо е, че то става цяло и Шунинго успява да удържи петимата падащи мъже, както и тежеста на прикрепения към тях гилки. Това постижение алпинистите наричат осигуровката чудо. Чудо е й, че щетите са поносими. Един губи ръкавиците, раницата и очилата си, друг краткосрочната си памет. Въжето почти прерязва трети, към когото са завързани други двама. Всички обаче, един по един, се освобождават от плетеницата от въжета и се вдигат на крака. Мъжете отново закрепват носилката на гилки на сигурно място и отиват да проучат маршрута и да направят лагер. Изведнъж някой дочува приглушен крясък. Връщат се при гилки, но на мястото, където са го оставили, виждат прясно изровен сняг. Чарли Хъстън предполага, че гилки се е измъкнал от въжетата, за да не става причина приятелите му да подлагат на риск живота си. Повероятно е лавина да го е помела надолу по склона. Каквато и да е истината, гилки го няма. Другарите му успяват да се спуснат надолу, съкрушени но живи. Недалеч от базовия лагер техните носачи натрупват паметна купчина камъни, която стои и до днес. Въпреки, че групата изгубва гилки върха, експедицията им е висока точка в алпинизма. Те остават заедно до края и никой не поставя личното си оцеляване над човечността си. След смъртта на гилки жестоката планина става обект на копнеж за италианците. Фредерик Кук и Робърт Пири вече са достигнали Северния полюс, Руалт Амунсен забива флаг на Южния, Тенсинг Норгей и Едманд Хилари са покорили Еверест, но още никой не е достигнал ка най-високият недокоснат връх се превръща в най-трудно достижимото място на земята над морското равнище. Втората световна война деморализира Италия и за италианските алпинисти върхът се превръща в опит за възстановяване на националното самочувствие. Ръководителят на експедицията Ардито Дезио, Успява през 1954 да получи разрешение и недвусмислено показва на колегите си какъв е залогът. Ако успеете да покорите върха, в което съм убеден, ще прославите народа си пред целия свят и ще ви помнят като герои дълго след като сте си отишли. Италианската експедиция се превръща в най-оспорваната към КА-50. Години след нея се водят спорове за една палатка. Към базовия лагер тръгват 600 носещи. Нагърбени с 13 тона кислород, но към края на юли претендентите за върха са само 4. Най-силният от тях, 24-годишният Валтер Бълнати, е разпределен към отбор Б. Два дена преди атаката на върх Бълнати, получава заповед да занесе 35-килограмови бутилки кислород на двама от членовете на отбор А. За да се справи, Бълнати моли за съдействие Амир Мехди, високопланински пакистански носъч, който предната година спасява австриеца Херман Булевард при спускането от Нанга Парбат. Мехди обаче иска върха за себе си, така че Боннати му предлага сделка. Ако Мехди се съгласи да пренесе кислорода, може да пренощува в палатката на отбор, а и да се присъедини към атакуващите върха. Мехди се съгласява и на следващия ден двамата с Боннати се насочват към мястото, на което трябва да занесат бутилките кислород на над 7900 метра височина. Но когато пристигат същата вечер, не откриват отбора на мястото, нито палатката им. Белнати претърсва склоновете за нещо, което може да им служи като подслон, като същевременно вика имената на липсващите. В един момент чува как някой крещи инструкции в далечината, оставете кислорода и се спуснете. Мехди междувременно Рита Снеге е крещи от болка все едно е отприщена природна стихия, спомня си Бълнати. Мехди е натъпкал краката си в италиански военни обувки, два размера по малки от неговия. Бълна ти решава, че е цяла лудост да предприеме спускане в тъмното скрещящ от болка мъж, който не си чувства краката. Затова се отказва от идеята да търси палатката и изкувава платформа в снега. Двамата смехди се сгушват един до друг, дъвчат карамелени бомбони и очакват смъртта си. Заради измръзване мехди ще трябва да се прости с всичките пръсти на краката си и с почти една трета от едното си стъпало. През 1954 това е най-високо разположението открит бивък в историята. В същото време Акиле Компаньони, водачът на отбора, си почива в палатката си, пива чай от лайка, а в ръката си държи напечатан меморандум, който го опълномощава като отговорник. Но някаква си хартия не значи нищо в зоната на смъртта така че компаньони допълнително се презастрахова, премества палатката на несигурен. Участък, така че Беонати да не може да го измести в деня на атаката на върха. При първите лъчи Беонати и Мехди оставят бутилките кислород и започват спускане. Едва тогава компаньони и партньорът Молино Личедели изпълзяват от палатката си, за да вземат кислорода. Избягват гърлото на бутилката но скалите под югоизточния склон не са по-малко предизвикателство. Предполага се, че кислородът им свършва, те губят ориентация и се подхлъзват. И двамата получават халюцинации, лъче дали вижда годеницата си, която е тръгнала по петите му, а компаньони среща дух на колега, загинал през юни. Ръкавиците им подгизват и замръзват. На зазоряване на 31 юли 1954 Отборва развява знамето на върха. Започват да се спускат потъмно, като спират за глътка бренди, и стигат палатката си късно същата нощ. В базовия лагер компаньони не показва чувство за вина и настоява да получи обяснение за свършилия се кислород, но скоро е офорията слага край на споровете. Луксозният круизен кораб, Азия връща у дома привидно сплотени колеги. Никой не разкрива подробности около извънредния бивък. Радиото и телевизията разпространяват новини за триумфа на Италия. Италианското и пакистанското правителство обсипват участниците в експедицията Славри. Папа Пи-12 им дава благословията си. Ликовете на компаниони и лачедели се появяват върху почтенски марки. Както ще каже покъсно Райнхолд Меснер, покоряването на Кспомага за «психологическото възстановяване на италианците от травмата на фашизма и войната». Но десетилетия по-късно започват да се появяват озадачаващи твърдения. Чрез журналист Компаниони обвинява Бълнати: че източил кислород от бутилките, въпреки че и кислородните маски, и мъркучите са в палатката на компаньони. В бесен балнати го съди за клевета. Също като слоновете, които никога не забравят, нито той, нито който и да било друг ще могат да забравят прегрешенията на отбора. Когато компаниони умира 54 години след експедицията, в некролога му на Йорк Таймс решава да се съсредоточи върху решението му да премести палатката. Един прибързан ход завинаги му спечелва славата на юда в алпинизма. След като претърпява ампутация на пръстите на краката си, Мехди се завръща в хунза, а Пикела си оставя завинаги в... Градинската барака Постепенно се научава да се движи на усакатените си крака. Получава известие от италианското правителство, че му се присъжда титлата кавалер еквивалент на рицарския орден. Компаньони му праща десетки писма през годините, но Мехди никога не ги дава за превод. След изкачването през 1954-та жестоката планина осуетява всякакви опити за покоряване на върха в продължение на 22 години. Най-накрая, през 1977 Японска експедиция успява да го достигне с помощта на армия от 1500 носачи. В края на 70-те Пакистан, който е ограничил експедициите до една на година, увеличава многократно броя им. Колкото повече хора се опитват да покорят върха, толкова повече са и смъртните случаи, които достигат върхната си точка през 1986 -та. Тогава за едно единствено лято загиват 13 алпинисти. В същото време духът на мястото се променя. Първото поколение алпинисти са горди, завоеватели на безполезния, те са пионерите. Но какво остава, след като всички върхове са покорени? Алпинистите трескаво търсят начини да се отличат. В съравнованието за медийно внимание и привличане на корпоративно спонсорство, те предприемат все по-опасни маршрути при все помъчителни условия. Да стигнеш върха вече не е достатъчно. Алпинистите трябва да го направят без кислородни бутилки, да преминават участъци, които изискват високотехнологично оборудване, без такова, да изкачват планина след планина, да предприемат преходи през Хималайската зима, да прибавят към колекцията си от постижения всички върхове над 8000 метра. И всичко това трябва да бъде документирано на лента за Discovery Channel. Технологиите се развиват. По време на заслепяващи виелици катерачите разчитат на навигацията на GPS-системи. Разполагат и са сателитни телефони. Най-ново поколение компютри ги предупреждават за бури, а котките им се здобиват с предни шипове. На мястото на еленовата кожа идва далъвти. Освен, че правят спорта по-екстремен, новите пособия и екипировка го правят и по-достъпен. През 90-те се появяват западни компании като Peak Фрикс и Mountain Маднис, които се занимават с организация на експедиции. За популярни дестинации като Everest тези компании се заемат с всичко от логистиката и изготвянето на разрешителните до наемането на носачи. Фиксирането на помощните въжета, като цената за това е между 30 000 и 120 000 долара на човек. Към планината започват да се стичат тълпи. Аматьори Упражнявали се на смешни височини, пристигат, за да покорят Еверест, закачат карабинерите си към фиксираните въжета и бавно поемат път нагоре, през облаците. Повечето шерпи, макар и благодарни за получената работа, отчитат факта, че клиентите им често нямат техническа подготовка, но тази тяхна зависимост е поправима. На неопитните катерачи препоръчват да избягват пренатоварването и да мислят за здравето си. Изкачваме Еверест два пъти, обяснява Чиринг. Първия път фиксираме въжетата и подготвяме лагерите, тогава се връщаме да вземем клиентите си и да ги заведем до върха. Заглавие от Дагардиян обобщава явлението така: Еверест, постижение, но всъщност нищо ново. Подглавие толкова много знаменитости и обикновени хора го изкачват, че върхът е повече курорт, отколкото дива природа. Шерпите се нагърбват с тежък товар докато хиляди щастливи аматьори стават част от треската за върха. Тъмната страна на комерциалното катерене излиза наяве, когато през 1996 Теверест погубва 15 алпинисти, 8 от тях в един и същи ден. Джон Кракълър разказва за трагедията в мемуарната книга «В разредения въздух», от която са продадени 4 милиона копия. Книгата е и сред финалистите за наградата «Полицар». Целта е да откаже хората с разум в главата от върха. Вместо това, ефектът Кръкоер носи на комерциалното изкачване още по-голяма слава. Повечето от новодошлите имат нужния опит, но малцина осъзнават, че 65 000 долара, с които са се простили, далечно означават, че върхът им е в кърпа вързан, пък времето и способностите да вървят по дяволите. Принудени да се откажат заради собствената си безопасност, те повдигат обвинения за неправомерно прекратяване на договорите с компаниите. Дори мънт Хилари е загрижен за липсата на почет към планината в отношението на дилетантите. Със смъртта на Дейвид Шарп през 2006 се стига дъното на този упадък. 34-годишният учител по математика е започнал спускането от върха, когато, все още прикрепен към фиксираните въжета, губи съзнание по малко от 250 метра го делят от висок лагер. По статистика прес. Следващите 12 часа повече от 40 опиянени безумци го подминават. Някои от очевидците мислили, че Шарп просто си почива. За други било очевидно, че е изпаднал в беда и може ли да го спасят, ако имало и други желаящи да помогнат. Никой не поема инициатива, не и преди да се започнали спускането си, но тогава вече е твърде късно. Оставят го да умре. Треската за върха убива човечността. Покоряването на Еверест изгубва чистотата и престижа си и професионалистите се пренасочват към К къ, трудността му устоява на комерсиализацията. Успешното изкачване без бутилиран кислород е най-прекият път към медийното внимание, славата и спонсорството. Жестоката планина си спечелва втори прякор – планината на професионалистите. Тя се превръща в заветна цел и за шерпите. Те са най-силните на Еверест, държат рекордите за първо, за най-бързо, както и за най голям брой изкачвания и отличителните постижения са все по-трудни. Стотици шерпи си изкачили Еверест без кислородни бутилки, но само двама са постигнали същото на Чиринг, възнамерява да стане третият, но според жена му дава подобни амбиции са пълна лудост. Чиринг е надхвърлил 35. Той е човек със семейство и дом, със свой собствен бизнес и бирано коремче. През 2007 дава вярва, че отдавна отказала съпруга си от идеята за к. станали поразумен, казва тя. Къбе просто фантазия. Дори да се отвореше такава възможност, знаех, че съм способна да го спра, но дълбоко в себе си Чиринг никога не се е отказвал от планината. Той продължавал да търси начин. След 10 години, прекарани в мечти, най-накрая намира решението, мъж на име Ерик Мейер. Средата на 80-та анестезиологът от Колорадо Ерик Мейер прекарва 6 седмици в декомпресионна камера. Инициаторите на операция «Еверест II. Проучване на кислородния глад» подлагат Мейер на редица тестове за издръжливост, за да видят как хипоксията руши жизнените функции на тялото му. Взимат мускулни влакна от краката му, за да проучат атрофията на мускулите при височини условия. Вкарват тръбички в артериите му, за да наблюдават до каква степен се влушава работата на сърцето. В замяна Ерик получава 4000 долара. Влага ги в експедиция. Изпитва предела на силите си състезания по триатлон на ултрадълги. Разстояния, като калява и тялото, и съзнанието си за работа в екип. Практикува йога всяка сутрин по един час, изучава бойни изкуства в Азия, зарежда хладилника си с избюрата от зелени водорасли, Сок от броколи и ячемичена трева. Тези усилия му придават силно обаяние. Кожата му е толкова гладка, че изглежда като варусана. Косата му блеснала като слънце, просто свети в тъмното. По тялото му няма грам излишни мазнини. Походката му е лека и гъвкава, той излъчва и говори с притегателното спокойствие на гуру. Ерик и Чиринг се срещат през 2004 на Еверест, когато Мейер още се възстановява от развода си. И докато всички останали във висок базов лагер изглеждат измъчени, Чирин кипи от енергия. Ръцете на шерпа са по-здрави от краката на много от алпинистите. Разпъва палатки и фиксира въжета по-бързо, от когото и да било друг. Здрав като бик, той пренася непосилни товари. Никога не бях виждал такъв силен човек, спомня си Ерик. Трябваше да го опозная. Започнахме да говорим и веднага си допаднахме. Знаех, че мъжът пред мен ще е приятел за цял живот. Чиринг разказва на Ерик за мечтата си да изкачика, за дъщерите си, за родното си село, за майка си, която умира по време на раждане. Ерик пък му разказва за доброволческата си работа по подобряване на здравните услуги и намаляване на смъртността в развиващия се свят. Заедно ядат дневните си порциони от урис и леща. Разказват си истории и разменят съвети за техниките на катерене. Е медитират заедно. За него не бях просто шерп, казва Чиринг. Отнасяше се с мен като с Бяхме като братя, след като двамата достигат Еверест, Ерик кани Чиринг на гости в Колорадо. През 2007 Чиринг и дава пристигат в Стимбо от Сепринг, ски курорт, известен с пистите си, покрити с ипка в сняг. Индусите стимбулт ядат сандвичи с имената на изследователи, а децата започват да карат ски, преди още да са проходили. Чиринг е като дома си. Двамата с Ерик катерят забери и карат велосипеди по планинските пътеки. Правят си въглехидратни диети с спагетите, които дава приготвя в кухнята на Ерик и си организират маратони. Чиринг се научава да кара пикап по черните пътища и заливат циментови основи, за да поддържа форма. Сякаш никога не се уморяваше да носи с цимент, отбелязва приятелката на Ерик, Дана Тредуей. Всичко е идеално, докато не се полявява на хоризонта. Ерик съобщава на Чиринг, че възнамерява да напусне работата си, да се здобие разрешително от Пакистан и да изкачи жестоката планина. Може би Чиринг иска да се присъедини не като помощник, а като пълноправен член на групата? Петима приятели вече планират да се присъединят трима американци, швед и австралиец. Спонсори като Даба и Талакъм ще поемат част от разходите, така че Чиринг ще трябва да се погрижи само за 3000 долара. Като член на екипа на Чиринг няма да му се налага да бъде детегледачка на когото и да било. Ще може да се концентрира върху изкачването на върха. Експедицията ще се движи по хребета Абруци, най-южния склон на К. Къ най разумният маршрут. Няма да разчитат на кислородни бутилки. Чиринг ще се присъедини към редиците на най елитните алпинисти. Чиринг не се нуждае от много обеждаване. Но не и дава. Не исках да се намесвам, казва Ерик. Има достатъчно причини човек да не изкачва връх като к. Ка. Не можех да й обещая, че той ще се върне. Дава не може да. Говори английски толкова добре, колкото Чиринг, и за това плановете, които двамата сери кроят, остават скрити за нея. Чиринг се опитва да подготви, преди да отминало лятото. Към края на престоя им га моли да седне на канапето в хола на Ерик, паха диск в DVD-плеера и натиска няколко копчета на дистанционното. На екрана се появява двуметрова горила в червена хавайска риза. Куклата заговаря като жабука кърмит. Може и да не изглеждам кой знае как, ама доста ме бива. Детското филмче «Емърв се качва на предоставена дава наивно обяснение за това, как един емърв покорява най-смъртоносния връх на земята. Когато изтичат финалните надписи, дава се обръща към мъжа си в недоумение. Едва сега разбира за какво са си говорили Чиринг и Ерик на английски. Чиринг наистина ли си въобразява, че ще изкачи като малката глупава твар? Иска и се незабавно да напусне дума на Ерик, в тоя момент е способна да извърви пеша петте километра до летището, само и само да се махне. Вместо това, сцената на много усилия, тя само се усмихва и през следващите два часа тихо слуша как Ерик и съпругът и се шегуват на език, който не разбира. Когато Чиринг и Дава се прибират в къщата за гости по късно вечерта, Чиринг се държи така, все едно нищо не е станало. Свали обувките си. Сяда на пода с кръстени крака и започва вечерната си молитва. Обърнат с лице към скалистите планини, стиснал в ръка будистката си броеница, той повтаря мантрата — «Оем маня пейдемем». Ритуалът, който Чиринг изпълнява два пъти дневно, има за цел да предизвика съчувствие. Дава обикновено се присъединява към него, но за тази вечер е съчувствала достатъчно. Сега е ней наред да говори. Обиждаш боговете, казва тя. Чиринг продължава да повтаря мантрата. Чули ме, Чиринг? Изкачването на К е грях. Чиринг повтаря ОМ Маня Пидемием още 10 минути. Когато спира, става и отива направо спалнята, без да погледне дава в очите. Тя мълчаливо наблюдава действията на съпруга си. Нужни са и няколко минути да се овладее. Не би го нарекла лош баща, нито лош съпруг, нито лош брат или пък лош син. Той не е такъв, но дава сега ще му каже какъв е. Ти си маняк, заявява му тя. Проснат на матрака, Чиринг обръща глава към стената. Покъсно същата нощ дава лежи и чака сънят да дойде. Слуша как съпруга ти диша. Знае, че още е буден, за това решава да говори. Ако отидеш там, ще те напусна. Никога преди не го е казвала, не го мисли сега. В Непал жена с две деца рядко би напуснала съпруга си. Обществените нрави не го позволяват. Както и правната система. Но какво друго можех да сторя? Пита се покъсно дава. Можех да го умолявам, да плача, да го убеждавам, че не бива да отива, но той е мъж. А в Непал мъжете решават всичко. Дава така или иначе, не може да спресълзите си. След момент чува глас на Чиринг. Никой не бива да изкачвака. Никой будист. Никой родител. Не, ако ще да струва цял дом. Чиринг не можел да заложи живота си, за да се изкачи на върха на планина. Шансовете за оцеляване на по помалки и от тези игра на руска рулетка. Просто нямало логика. Но хората не изкачвали планини, защото имало логика. Причини можело да изнамериш с пътят към върха бил посока за загубения, приятел за самотника, чест за съгрешилия, тръпка за отекчения, но преди всичко стремежът към него бил противовес на всякаква логика. Както и страста, както и стъпването на луната. Имало поразумни неща за правене. По-безопасни, по-ефтини, по-практични. Не в това бил въпросът. На следващата сутрин, когато Ерик пита Чиринг дали наистина иска да изкачика, Чиринг не поглежда жена си в лицето. Не му е нужно време, за да отговори. Не си припомня и не мисли за жертвите, които семейството му ще трябва да направи. Вече 20 години знае какъв отговорът и го дава незабавно. Да. Глава трета. Принцът и шърпът. Кралски дворец на Риенити, Катмандо. Непал Вечерта на 1 юни 2001 Два часа преди да ги убие, принц Дипендра се опитва да накара семейството си да се отпусне. Започват игра на билярд, той налива напитки и се шегува със своите 30, които ще навърши скоро. Последвалата кървава драма, Стил Тарантино, разпалва гражданска война и довежда до изселването на 150 000 непалци, сред които и един фермер, отглеждащ картофи, пасан глама. Пътят на Пасанг към, към започва някъде към 8 сутринта на 1 юни 2001, когато около 25 членове на кралското семейство на Непал влизат в двореца на Раянити в Кътмандо Розова, охранявана от войници грамада с високи порти и плесеня са листени. Членовете на кралското семейство са последните представители на династията. Шах, абсолютни владетели на Непал от 1768, принцът, набит Плейбо из Прякордипи е обигран домакин. Получил образованието си фитън, той има и черен колан по карате и живо се интересува от оръжия, още откакто на 8 годишна възраст получава първия си пистолет. Освен това, Дипи се влюбва в грешната жена или поне така мисли семейството му. Тази вечер тя не му излиза от главата. Докато наблюдава играта отстрани, той удря няколко шота с уиски с граус и пуши марихуана. Примесена е някакво черно вещество, навярно опиум. По действието на наркотика губи контрол над движенията си и не може да стои на краката си. Започва да заеква и да се блъска в мебелите около себе си. Четирима роднини го завличат в спалнята. Разплакан, Дипи се обажда на приятелката си Девианирана, която е от по-нисък социален статус. Наредено му е да скъса нея. Или ще се ожени за жената, която майка му избрала или ще бъде лишен от престола. Принцът говори несвързано на Девиани. Затваря, набира я и пак затваря. Девиани рана се свързва с прислугата му и ги предупреждава, че Дипендра може да се нарани. Те се втурват стаята му и го заварват да се гърчи на пода и да разкъсва дрехите си. Помагат му да се изправи и го водят в банята, където той повръща. Напръскват лицето му със студена вода и го връщат в леглото. Останал сам в стаята, принцът отново се обажда на приятелката си. Казва и, че обича и че ще се опита да поспи. Вместо това обува военните си бутуши, слага черни кожени ръкавици и камуфлажно яке и жилетка. Подготви оръжието – 9 мм пистолет Глок, 9 мм модифициран картечен пистолет mp 5 автомат Колт Масоптичен мерник и фенер. 12-милиметрова полуавтоматична пушка спас. С поне две от тези оръжия в ръце, той се насочва към билярдната зала. Почти цялото кралско семейство е вътре. Сред тях е крал Биренда Бирбе и Крамшах, настроеният дядо на семейството с кехлибарени очила. Съгласно индуската традиция, крал Биренда се счита за полубожество, въплъщение на вишна. Той стои до единия край на билярдната маса, Пие коняк на малки глътчици и обсъжда вредите от високия холестерол. Когато синът му влиза стаята в бойно снаряжение и пушка и картечен пистолет в ръцете, кралят не изглежда особено притеснен. Смятайки, че Дипендра е дошъл просто за да покаже кралското снаряжение, Той пристъпва към него. Нели принцът вече голям, за да се облича така, отбелязва една от лелите му. И тогава, пред погледа на гостите, Принцът натиска спусъка. Два куршума от картечния пистолет попадат в тялото на баща му. Крал Биренда се свлича на земята с пропита от кръв риза. Какво направи, са последните му думи според официалната версия. Тъй като и в двете си ръце има оръжие, Дипендра не може да контролира стрелбата. Куршумите се сипят в тавана и западната стена. Два му от семейството се спускат към краля, за да се опитат да спрат кървенето. Когато куршумите свършват, Дипендра захвърля оръжието на земята и излита от стаята. В началото някои пищаха, но после всички замлъкнаха и започнаха да се оглеждат наоколо, разказва горък храна, зет на принца. Само след секунди Дипендра се връща в стаята с мъв дясната и пистолет в лявата ръка. Дипендра наистина изглеждаше като от филма «Терминатор 2» безизразен. Но съсредоточен, спомня си леля му, принцеса Кетък Честър. Любимият чичо на Дипендра вдига ръце в опит да успокои обиеца. Стига толкова, бабо, обръща се към него той. Без никакъв отговор Дипендра просто изстрелва няколко последователни куршума в гърдите на чичо си. А после и още няколко в тялото на мъжа, който се опитва да спре кървенето на краля. След това принцът напуска стаята и излиза на верандата. Тогава, сякаш забравил нещо, се връща. Подивил, той безразборно сипе куршуми, като подритва телата, за да види кой е жив. Гостите пищат и се крият зад мебелите. Други се втурват по коридора и излизат в ботаническата градина. Дипендрей излиза от стаята в посока на кралските апартаменти и хуква нагоре по стълбите. Брат му, принц Нираджун, се спуска след него, следван от майка им, кралица Ишвария, и от площадката на стълбището Дипендра се прицелва в тях. Брат му пада като покосен. Кралицата се свлича на колене, уби баща си, оби брат си. Оби и мен. Дипендра я застрелва в лицето. Тялото на Ишвария пада по стълбите, докато не стига седмото стъпало, където и остава. Най-високо членове на кралското семейство са мъртви или умиращи. Принцът излиза в градината. Мъглива нощ пълна с цикади. Поклоните висят прилепи, а кондензиралата. Влага се стича по прозорците на оранжерията. Дипендра тихо се отправя към моста над кралското езерце. Вдига пистолет към главата си и натиска спусъка. Куршумът продупчва черепа точно над лявото ухо и излиза от другата страна на главата му. Намират го на тревата, близо до статуя на Буда. За по-малко от 5 минути Дипендра застрелва себе си и 14 членове на семейството. Рано на следващата сутрин докторите от близката военна болница обявяват 9 от членовете на кралското семейство на Непал за мъртви. Принц Дипендра, който е в кома, оцелява. Започват приготовление за погребенията, а официалният говорител на двореца съобщава, че неволна стрелба е автоматично оръжие е причинила смъртта на няколко от починалите. Дипендра не се цитира като заподозрян. Лъжа съшита с бели конци. Непалците не знаят какво наистина се случило, но версиите за заговор бързо се разпространяват. Някой вярват че индийски шпиони са набедили дипендра и са организирали масовото убийство, за да наложат марионетен режим. Други дават свръхъстествени обяснения, плод на широко известно предсказание. Според легендата, династията шахщяла скоро да загуби властта си, защото първият династичен крал, Притхвина Раян, разгневил бог горакнат. Преди около два века кралят предложил паница в киснато мляко на един аскет. Светецът е изпил и повърнал. Докато събирал повърнатото, аскетът заповядал на краля той сам да изпие млякото. Отвратен, предхвина Раян плиснал течността в лицето на мъжа. Това бил грешен ход. Аскетът вдигнал ръце да се предпази и в този момент се оказало, че не е обикновен човек, а Бог. И прокълнал династията шах. Само десет поколения ще могат да царуват, казал той по едно за всеки от десетте му изцапани пръста. Десет поколения по късно доктор Рахуна Тарял, кралският астролог, казва, «Знаех, че се задава нещо». Но как можеш да кажеш на краля, че синът му ще извърши масово убийство? 16 часа след престъплението на престола застава член от единадесетото поколение на династията. Изпадналият в кома Дипендра управлява два дена. Когато изключват живото поддържащата му система, монархията е поверена в ръцете на чичо му Гианендра. Протестиращи штурмуват улиците, недоволни от «лошото семе» на Гианендра. Пропагандата се гради върху предреченото от кралските астролози, които обявяват Гианендра за негоден за престола. Мончето все пак става крал, макар и за кратко, когато е на четири, и дядо му Трипхуван е насилствено изпратен в заточение заедно с голяма част от семейството. Когато семейство шах се завръщат, малкият гианендра губи короната си. Вечно смръщен е смръщене дори и на портрета от втората си коронация. Даже и верните му последователи са подозрителни към него. Защо са били пощадени децата на гианендра? Дали зад масовото убийство не стои чичото на дипендра? След като следователите напускат местопрестъплението, Гианендра събаря до основи билярдната зала, станала свидетел на кървавата баня. Когато по-късно през лятото излизат първите официални доклади на разследването, семейство Шах е изгубило народното доверие и маоистите се възползват от слабостта им. По времето, когато Гианендра се възкачва на престола, династията Шах вече се е превърнала в символ на провала на феодалната система на Непал. През своето 2-3-9 годишно управление династията остава в историята с множеството жестоки владетели. През 18-ти век, например, Притхвина Райан отрязвал устните на враговете си, век по-късно Саурендра пък пускал на му вкладенци. Твърди се, че вече Фексексай Век Пъръс премазал музикант със своето Мицубиши Паджеро, защото мъжът отказал да изпълни музикалното му желание. Въпреки това шах имат конституционен имунитет и водят охолен живот, презиран от мнозина. Комунистите обещават власт на народа, преразпределяне на земята, равни права на жените и премахване на кастите. На изборите през 1991 Комунистическата коалиция почти си осигурява парламентарно мнозинство и пет години по-късно маоистите обявяват «Народна война», която има за цел да унищожи монархичното управление и да установи Светска република. Не постигат много през следващото десетилетие, но набирането на войска, събирането на оръжия от полицейските участъци и увеличаващата се колекция от ръчно изработени експлозиви ги правят все по-силни. Когато слабоизвестният генендра наследява обичания крал Биренда, те разбират, че е дошло време за атака. Моистите започват да навлизат в отдалечени, незащитени от кралската армия села. Нахлуват в класните стаи. Убиват учители и отвличат учениците, за да ги превърнат във войници. Войската им подлага противниците си на мъчения и излага на показ обезобразените им тела. Блокират Катмандо и провинциите една по една преминават под контрола им. В отговор парламентът приема закон за тероризма и бунтовническите активисти, който предвижда 90-дневни задържания и агресивни разпити на малоисти. Крал Гианендра разпуска правителството и установява военен режим, като поема контрола над армията и пресата. Налага цензура над критиката към правителството, изпраща затвора журналисти и издава смъртни присъди на заподозрени терористи. «Непал е в остра криза на спазване на човешките права», гласи докладът на Националната асамблея на Обединените нации. Amnesty International и Human Rights Watch осъждат публично насилието и предават ужасяващи случаи на умъртвяване чрез електрически Стол, побой, политически убийства, отвличания, показни екзекуции и сексуално унижение. Войната продължава до 2006. -та. Правителството управлява Катманду, почти не остава село, в което мауистите да не са проникнали. Повече от 12800 души са убити. А над 15 000 са принудени да напуснат домовете си. Безработицата достига 50%. Маоистите най-накрая постигат своето, или поне до известна степен. През юли 2008 монархията е свалена и Непал бива обявен за федерална република. Изборите дават властта на комунистите, но протестите и насилието продължават. В разгара на гражданската война Пасанг-Лама живее в Катманду в едностаен апартамент с още седем души. Родното му село в източен Непал е военна зона. В опит да пресече напредването на Моистите кралската армия, арестува и убива наред млади мъже на неговата възраст. Пасанг не може да се върне от дома, а семейството бегалци има нужда от пари. Въпреки ширащото се насилие, заклетите алпинисти продължава да изкачват планините на Непал като плащат по 3 долара на ден за пренос на багаж до базовите лагери в Хималайте. Работата не изисква кой знае какви умения, освен нечовешка сила, което я превръща в една от малкото възможности за мъже като пасанг. Животът в разкъсван от бунтове град, под полицейски час и страха от бомбардировки кара 17 годишния фермер да стане високопланински носач. За да научи англоговорящите как да изговарят името му, пасанг използва мнемоника. Пасънг казва им той, защото аз винаги пея. По време на преходи Пасанг подскача по пътеките и като се акомпанира с намиращите се в ръцете му плоски камъни, на ника песничка, напомняща на «Take me out to the ball game". Високият му глас кара дори яковете да спрат да преживят и да обърнат глави. Стикърът на каската му е «Жокерът и Пасанг го оправдава». Тайно слага камъни спалните чували възглавниците и раниците на останалите. Опакува камъчета в опаковки от бомбони и ги предлага на децата, които си просят нещо сладко. През нощта окичва палатките склони и буклуци. Когато на сутринта обитателите им се подават навън, а по главите им се посипва творението на пасанг, той мята глава назад в неудържим смях и изчезва в търсене на следващата жертва. Когато не се катери и не прави преходи, пасанг се превръща в... Друг човек. В Катмандо той рядко се шегува или пее, а безгрижната си, весела същност крие под броня от свеливост и предпазливост. Хора като Чиринг посрещат новодошлите с отворени обятия и с ентусиазма на Лабрадор, независимо къде се намират. В Катмандо Пасанг не би могъл да се държи така. Сдържан е и дистанция. Когато познатите му отварят ръце за прегръдка, получават ръкостискане. Докато се храни с група нови клиенти, той присъства на масата, но само физически, а очите му не спират да претърсват стаята за евентуална опасност. Често минават няколко часа преди да се отпусне и усмихне на някой непознат, но направили го усмивката е искрена. Със своите 158 см пасанг има малка, компактна фигура и длани, гръпави като котешки език. На 24 той прилича на 15-годишно момче и има прякор, малкия пасанг. Клиентите често се съмняват дали пред тях стои възрастен човек и настояват за друг шерп с повече опит от това бебе. За да изглежда по-възрастен, пасанг не се бръсне, но и това не променя нещата особено, той просто няма брада. Селото на пасанг, Хунгунг, е разположено на границата с Тибет, в горната част на долината Арун. По протежение на вододела с високия 8463 метра е Макалу петия по височина 8000-ник. Десетилетия наред правителството на Непал ограничава достъпа на антрополози, журналисти и хуманитарни организации до тази чувствителна гранична зона. Не обаче кой знае колко трудно да се промъкнеш там. За да стигнат от близката летишна писта в село Тумлингтар до Хунгунг, посетителите прекарват един ден в пътуване с джип, след което започва 10-дневен преход. Пътеките към селото се разклоняват при пръчковидни варовикови образования. По традиция всички пътници трябва да минат по край варовика от лявата им страна. Дори кучетата от порода тибетски мастив спазват правилото. Местните живеят в къщи от скала и кал, сгушени между накацалите едно над друго хълмчета, а в загражденията за животни се виждат предимно черни свине. През центъра на селото тече река, която е единствената течаща вода, на която може да се разчита, а електричество се произвежда от слънчевите панели, инсталирани по покривите от отдавна забравена неправителствена организация. На лице е и здравен пункт. Натъпкан с антибиотици, но без лекари. Около 250 човека живеят в района. Някога център на търговия с лечебни растения. Универсалният магазин в селото предлага сега фенерчета, близалки, таблетки, но спори на едно едно и комунистически манифести, които, в интерес на истината, са отпечатани само на френски. Местните говорят, а джагбехоте, застрашен от изчезване език, произлязало от тибетски. Вярват, че са наследници на древна общност от свещеници, пазители на кралското семейство на Тибет. Повечето са будисти, фермери. Овчари или ковачи. Пасанг бил най-голямото от четири деца, израснали в село Хунгунг без баща. Пхурбо ридар, планинар, заминал за Катмандо, за да търси работа, когато синът му е на шест. Пхурбо посещавал семейството си на всеки две или три години. Понякога Пасанг сънувал, как баща му остава погребан под лавина, но ламата на Хунгунг всеки път го уверявал, че всичко е наред. Ламът използвал способностите си на ясновидец и известявал Пасанг за местонахождението на баща му, дали се насочил към Еверест или К, а също и предавал на момчето съобщенията, които баща му изпращал в молитвите си. Духовникът обяснил на момчето, че желанието на татко му е той да се труди здраво и да учи математика. Пасанг четил книгите, които можел да намери, но основната грижа на семейството си оставала прехраната. Сел просо че миг. Копаел картофи. Събирал дърва за огрев и метял дворовете на позаможните селяни в замяна за орис или няколко дребни монети. Когато Пасанг навършил 15, получил известие от баща си, който го викал при себе си в Катманду. След 10 години на усилено спестяване и изкачване на Капхурбо бил спестил 1000 долара достатъчно, за да може да изпрати сина си в подготвително училище и университет. Исках той да стои далеч от планините, казвал Пхурбо. Кой би работил като шерп, ако имаше други избор? Въпрос на време е кога ще умреш. Не искам първородният ми син да умре преди аз да съм си отишъл. Той има нужда от образование. Катерих планините, за да не му се налага на него. Преди да тръгне за Катмандо, Пасанг променя фамилното си име си от Бехоте на Лама, за да не му създава проблеми. Бехоте са етническа общност, чиято култура се различава от тази на шерпите. Макар и да споделят много вярвания и ритуали, към. Бехоте има някаква дискриминация. Подобно на иммигрант, избрал името Рокфелер, Пасанг избира Лама, най-високата каста на шерпите, така че никой в града да не може да го погледне с пренебрежение. С ново име и очакването за нов живот Пасанг тръгва за Катманду. По време на десетдневния преход до най-близкото шосе, той планува бъдещето си. Първо ще се изучи, за да има диплома, която ще му осигури прилична работа. После ще забогате е толкова, че да може да изпрати братята и сестрите си в подготвително училище. Тогава ще купи и слънчеви панели за майка си. Може би ще и построи и нова къща. Когато стига магистралата и вижда тръкащото метално нещо, пълзящо по нея, той вече се убедил, че няма невъзможни неща. Тинейджерът никога не е виждал автобус, но уверено се качва в него и оставя стария живот за гърба си. Докато машината на колела пътува към града в продължение на няколко дена, пред очите на пасанг постепенно се разкрива сив и мрачен свят. Разтърсена от мръсотията в Катмандо и пренаселеността му. Как е възможно един милион души да живеят на такова непоносимо малко пространство? Автобусът се мъчи да си проправи път през трафика, а на Пасанг вече му липсва безкрайното небе над Хунгунг. Най-накрая спират в Балужо, гъстонаселена зона на северо-запад от центъра на града. Пасанг дели една стая с баща си и още шест роднини. През нощта спят на един матрак. През деня изправят матрака до стената, за да има място да се разминават. Тоалетната представлява дупка в задния двор. Скоро след като пристига, Пасанг започва 11-ти клас в британската академия, Гурка, където изучава търговия. Съучениците му се подиграват. Сочаха ме и кръщяха, бехоте, бехоте, бехоте, спомня си Пасанг. Момчето се опитва да върви в крак с останалите, но в училище се преподава на непалски язик, който за него е чужд. Не успява да завърши първата година, което струва скъпо на семейството му. Обезкуражен, Пасанг се връща в Хунгунг, за да копае картофи през идващия сезон. Заминава за Катманду през 2000-та, за да направи още един опит с училището. На път е да завърши успешно, когато масовото убийство в кралското семейство осуетява изпитната сесия. Животът в Катманду спира обичайния си ход. В Хунгунг е още по-лошо. По време на традиционен за селото фестивал. Кралската армия на Непал нахлува и убива демонстративно трима души на възрастта на Пасанг, заподозрени в терористична дейност. Започват размирици. Майката, сестрите, лелите и чичовците, братовчедите на Пасанг, както и племенниците и племенничките му напускат селото. Не беше безопасно, особено за жена с деца, казала майка му, хорбо чежик бехотени. Автобусните билети са скъпи. С багаж, колкото може да поеме, и две едва проходили деца на гърба си, тя стига кът мандопеша, и то с навехнат крак. Отнема и повече от месец. Изтощени от пъти глад, те пристигат в едностайния дом през пролета на 2002 година. И тъй като няма място за всички, пасанг заедно с майка си, баща си, две от по-малките си сестри и по-малкия си брат, както и с неопределен брой отчаяни роднини, се преместват в отделна стая. Която им струва повече, отколкото могат да си позволят. Прехраната и найемът се превръщат в приоритет и на пасанг му се налага да изостави образованието, за да си намери работа. Конкуренцията е ожесточена. Пазарът на труда е наводнен от беженци. Останали безпукната пара в джоба си, те са готови да вършат каквато и да е работа. Надниците спадат, безработицата се увеличава. След три месеца Пасанг намира работа, но заплащането е скромно. Предлагат му по три долара на ден, за да пренася гранци и ритуални подноси до Госейкунда, свещено езеро северно от града. Пасанг е благодарен за предоставилата се възможност и започва да пренася товари по неравните пътища между Катмандо и езерото. Така, макар и с неособено богата трудова биография, той си намира работа все полезно. Сприятелява се с американски алпинист, който му предлага да поеме разноските по обучението му като високопланински носеч, така че пасанг започва да взима уроци извън сезона, но заедно с това спира да учи търговия. Ученето не може да изхрамва семейството му, работата като носач обаче може. Въпреки това тя не му допада. Пасанг не говори езика, на който общуват много от останалите носачи, а и не е наясно с протокола. При едно недоразумение той почти се прощава с работата си. През 2004 Пасанг пренася консерви с плодове, енергийни блокчета клиф, суха супа и керосин до базов лагер в фанапурна планина, чието има означава пълна с храна. Пасанг не е донесъл нищо за ядене със себе си, защото очаква работодателите му да са помислили за това. Те обаче не са. Пасанг си проси подаяния от готвачите на експедицията. Събира остатъците от чиниите на клиентите си, преди да ги измие и разменя дрехи срещу храна. Когато експедицията се удължава обаче, припасите започват да стават все по-оскъдни. И колегите на Пасанг не могат повече да споделят храната си с него. Наготвача му става жал за него и му сварява супа от корени, каквито и колкото има около лагера, и му дава запаси от сладък лимонов сок за три дни. Когато и сокът привършва, Пасанг трудно стои на краката си от глад. Влачи 35-килограмовия товар нагоре, а единственото, за което може да мисли, е храна, храна, храна. Мускулите му треперят. Краката му пропускат местата, на които трябва да стъпва. Щях да припадна, освен ако не намерех нещо за ядене, спомня си Пасанг. Изобщо и не мисли да моли работодателите си за помощ. Такова нещо просто не можеш да направиш, обяснява Пасанг. Не ни наемат, за да искаме нещо или да се оплакваме. Ако го направи, останалите ще уведомят отговорника по експедиционната поддръжка, който ще го свободи от задълженията му. По-безопасно е да открадне. След четири дена без храна Пасанг се отбива от пътеката и се скрива зад една скала. Сваля товара от гърба си и го преравя. В ръката му попада консерва мандарини. Разбива консервата в скалата, за да отвори. Металът обаче прорязва показалеца и палеца му. По консервата тече кръв, но върху лицето на пасанг се изписва усмивка. Издърпва металния капак назад и първо изсърбва сладкия сироп, а след това изяжда нежните парченца плод. Захарта мигновено съживява тялото му. С възвърнати сили пасанг мята товара на гърба си, а кървещата дясна ръка превързва с парцел. При прехода този ден на пасанг му се привиждат мандарини, сочни парченца, от които капе сладък сироп, топящи се в устата му. Не спира да мисли за консервите в раницата, но стоява искушението, изкушението, докато една вечер не си взима консерва риба тон. Дори и да са подозирали, останалите носачи мълчат. Кражбите продължават още три дни до края на експедицията. А на Пурна бе първият и последен път, в който бях крадец, казва той. След на валет валят предложения за работа. Клиентите го наричат носач, но пасанг, който вече фиксира помощни въжета, опава палатки и пренася товари по лети скали, гледа на себе си като на нещо повече. През 2006 година, когато изкачва Еверест, Пасанг несъмнено вече е алпинист. Гражданската война и кървавото насилие поотихват през тази година, а през ноември моистите обявяват примирие. Но майката на Пасанг се съмнява, че боевете ще спрат. Пхурбочежико отказва да се върне в Хунгунг, видяла е достатъчно насилие. С децата остават в Катмандо. Пасанг продължава да ги издържа с парите, които получава от онова, което счита за временна работа. През май 2008 той получава предложение, което вдига залозите. Пасанг води Южнокорейка на име Гу Мисунка четвъртия по височина връх света. Навръщане госпожица Гу споделя с Пасанг амбициите си. На земята има 14 хилядника, обяснява тя. Възнамерява да стане първата жена, изкачила всичките, и то по-бързо от когото и да било друг. Пет вече са зад гърба и. Остават още девет, а следващия тека. Ще й помогне ли Пасанг? А Пасанг е увлечен, ако не и нещо повече, по госпожица Го, която се смее с него, храни се заедно с него в палатката кухня, споделя енергийните си блокчета с. него и го подпитва дали има приятелка. Когато нейният колега, господин Ким Джесо, изпуска нервите си, госпожица Го успокоява положението. За пасанг тя е като ангел, и той и има доверие. Обратно в Катмандо пасанг има само няколко дена да реши дали ще се присъедини към нея. Решава да намери информация в интернет за госпожица Гол. Оказва се, че е любимка на Азия. След падане от 200 метра, което потрушава гръбнака и тя се завръща триумфално на азиатските екстремни игри. Получава подкрепа от Конспорт и корейското подразделение на найки. А почитателите я обожават. Критично настроените обаче иронично я наричат госпожица неуморима. Смятата за безразсъдна, просто част от играта на медиите, целящи сензационното. На пръсти се броят алпинистите, успели да покорят всички осем хилядници, а на Райнхолд Меснер, най-добрият по мнението на мнозина, му трябват 16 години, за да го направи. Кълън спорт не могат да чакат толкова дълго така че спортният гигант плаща на Гоу да повтори постижението, само че за четири пъти по-кратък период. За разлика от мъснер Робаче, тя наема носачи и използва кислородни бутилки, като същевременно разчита на фиксирани помощни въжета. Като се абстрахира отвлечението си към госпожица Гоу, Пасанг се опитва да оцени обективно изкачването към К, решава да потърси съвета на баща си. За изненада на Пасанг, Пхурбо Ридар смят експедицията за добра възможност. Вярно, Пасанг може да загине, но на Пхурбо не му се вярва, особено, що ме намесена хубава жена. А и как би могъл Пасанг да се захване с някаква търговия сега, когато моистите възпират търговската дейност? Ако е писано планинарството да бъде неговият професионален път, то трябва той да тръгне по него сега, докато не е обвързан все още с деца и жена. Не бива пасанг да бъде просто носач по пътя към къ, трябва да се прицели в самия връх. Когато през 1994 пхурбо изкачва северния склон на Еверест, той поставя успеха на клиентите си над своя собствен и докато другите напредват към върха, той остава в лагера да преварява вода. Години наред съжалява за пропуснатата възможност и е уверен, че пасанг трябва да постъпи така, че да не съжалява. Ако покорика, това ще е гордост за цялото семейство и финансова сигурност за година напред. Освен това, отбеляза обхурбо. Четирима от братовчедите на Пасанг ще бъдат в корейския отбор. Церинг Лама, също като Пасанг, е на около 20 двайсетия на Семен. Другите му двама братовчеди имат семейства. Джумик Бехото оставя бременната си в осмия месец съпруга, която най-вероятно ще роди, докато него го няма. Големият пасанг бехоте, готвачът на отбора, оставя жена си и дъщеря си, но къ твърде доходоносна възможност, за да бъде подмината. Почти убеден в решението си, пасанг отива в дома на поголемия големия си братовчет, за да чуе какво ще му каже той. Големият пасанг одобрява експедицията и напомня на пасанг: Чека ще донесе 3000 долара на всеки от тях плюс бъкшиши и бонус при успешно достигане до върха. Докато пасанг говори, жена му Лъхму, вари чай. Не казва нищо, но през цялото време току поглежда към експедиционните сертификати, гордо окачени на стената в кухнята, надчували сорис. Именно тези експедиции са осигурили по добър дом за децата и стените му може да се отшпер плат, а подът пръстен, но изолацията от най-луни ламариненият покрив предпазват от дъжд, а не проходилите деца, дава и ни май никога не остават гладни. За Пасанг е видно, че тя подкрепя думите на мъжа си. Самият той наусетно е почнал да клати глава одобрително. Всички повтаряха, че трябва да отида, спомня си Пасанг. Казваха, че ще пропусна шанса си, а той означава много пари. Пасанг може и да е имал съмнения, но те се разпръскват, когато той и братовчедите му се срещат с останалите членове на корейския отбор в лаето на петзвездния хотел, Дала напурна в Катмандо, до хотел с салон за масажи, четири ресторанта, казино и подемен търговски център. Брошурата му обещава на гостите си, че ще бъдат посрещнати като богове. Плах и несигурен какво трябва да каже Пасанг се здрави с корейците, които познава госпожица Гоу и господин Ким. Отправя поздрави към останалите членове на екипа и сяда в едно от кожените кресла. Попълва няколко формуляра. В това число и застрахователна полица от компанията Highland Sherpa Trekking. оценила живота му на 7500 долара. Госпожица Гоу раздава стикери с отличителния знак на експедицията. Поради неизвестни причини корейците са кръстили експедицията си – летящият скок. Пасанг не разбира разговора на бъдещите си колеги, но... Фактът, че се намира между такива богати чужденци, определено му харесва. Впечатлен е от обстановката в хотела. От таваните висят сфери, грейнали в бледорозова светлина. Орхидей в купи с вода пречистват въздуха от цигарения дим. Класически будистки изображения окрасяват стените. Омадьосан от червено-златните багри, пасанг е фунес, докато не се сепва от появилия се сервитюр. След като се покланя, мъжът му налива чаша охладен сок от манго. Когато се разделя с новите си колеги, Пасанг се насочва към стъклената врата. Тя се отваря сама, преди дори да е докоснал масивната месингова дръжка. Отвън го залива вълна от шум и летящи във всички посоки превозни средства. Намиращият се до него портиер му се покланя. Намасте, обръща се той към него, както и към всички останали, и предлага да отнесе всяка до близкото такси. На мен ли говори? Повече от объркващо е. До сега Пасанг винаги е бил този, който се покланя, налива чай, отваря врати, носи чанти. Това се очаква от хората, наречени шерпи, тяхното задължение е да слугуват. Хотел е Деланапурна, най-луксозното място, на което някога е бил, му разкрива съвсем различен живот. Да, решава Пасанг, баща ми е прав. Къзлат златна възможност. Не може да си затвори очите пред шанса да се здобие с 3000 долара в рамките на 8 седмици. Кобаче ще му спечели и нещо друго, още поценно. Уважение! Само да покори жестоката планина, мисли си Пасанг, никой вече няма да го счита за глупав селянин. Никой няма да гледа на него просто като на хамалин. Може би ще има възможността да прекарва повече време в обкръжението на хора като новите си колеги, корейците. Може би отново ще може да пие охладен сок от манго на места като хотел, дела на Може би светът ще се отнася към него толкова ласкаво, колкото и портиерът преди малко. Пасанг се обръща към мъжа. Иска да му благодари, но не намира думите. Толкова е смаян, че не може да говори. В този момент се чувства като принц с стъпка на пуска хотела, а после потъва в хаоса на града. След като помислих си, вече няма да се отнасят с мен като с Глава четвърта Етносът знаменитост На езика на алпинистите Шерп, изписано с малка буква, означава високопланински носач, като думата се използва комерциално и за всеки, който влиза в ролята. Напомощен персонал на планинарите Не му мислете, кучето си в кучешка носилка Шерп на рамете. Корема приберете колан за бременни шерп, изберете. В отличените с награда Бебешки чанти Алфа шерп пелените поставете и биберони шерп за къси разстояния приберете. За никого не е тайна защо тази екипировка носи това име, пише в рекламния уебсайт на раницата шерп на компанията Ива Спорти. Тази раница ще побере всичките ви принадлежности, а вие и грам тежест няма да усетите. Много етнически шерпи приемат създалото се стереотипно отношение, защото то утвърждава уменията им и неповторимите им генетични предимства. Хората от тибетското плато, включително и шерпите, живеят на голяма надморска височина вече 11 000 години и има физиологически доказателства за тяхната добра приспособимост към кислородния глад. В сравнение с други следвани групи и най-често добре аклиматизирани европейци, Шерпите са по-устойчиви към болесни състояния и мозъчно увреждания, причинени от разредения въздух, сънят им е по-здрав и демонстрират завидни издръжливост на голяма височина. Как се обяснява това тяхно предимство? Противно на широко разпространената теория причината не по-високата концентрация на червени кръвни телца. В сравнение с европейците, шерпите всъщност имат по-малък брой червени кръвни телца на литър кръв. Причината не е и хранителния режим, а климатизацията, метаболизма, недостига на желязо в организма или влиянието на околната среда. На морско равнище шерпите имат такава ниска концентрация на червени кръвни тълца, че технически погледнато те са с анемия, която обаче, изненадващо, няма симптоми. Шерпите всъщност имат същите потребности от кислород, както всички останали, но количеството разтворен в кръвта кислород при тях е малко този факт първоначално озадачава учените. Червените кръвнителца разнасят кислород из тялото и при други добре приспособени към голяма височинност народи Кечуа или Аймара фандите, например, броят на тези кръвни клетки е голям. Как тогава се справят шерпите с много по-малко кръвнителца, при положение, че са на по-голяма надморска височина от андите, отговорът, вероятно, е в побързата циркулация на кръвта. Шерпите имат по широки кръвоносни съдове. Дишат по-честено дори когато са в покой, което увеличава насищането на кръвта им с кислород, а издишват повече нитроксид показател за ефективната циркулация на кислород в белите дробове. Има и генетично обяснение. Броят на червените кръвнителца при шерпите по поради отключващия хипоксия фактор 2 алфа-ген който регулира реакциите на тялото при недостиг на кислород и активизира други гени. Освен това, шерпите са унаследили и друга доминантна генетична черта, която подобрява насищането на кръвта с хемоглобин, позволявайки на червените им кръвни телца да абсорбират повишени количества кислород. Така разредената кръв при шерпите може да предотврати типа кръвосъсирване, който отнема живота на артгилкина К. Тази генетична преднина само подхрамва мистицизма, Витаещ около шерпите. С пътеводител на Лонли планит в ръка Онези, на които им предстои изкачване, са убедени, че искат да наемат шерп, макар много от тях да нямат представа за кого всъщност говорят. А шерпите, които десетилетия наред разчитат за прехраната си на доларите на туристите, в момента са една от най-заможните и известни общности сред 50-те непалски етноса. Животът им обаче не винаги е бил такъв. Предшествениците на най-старите кланове шерпи идват от района към в Тибет. През 13 век монголците със своите катапулти и бързата си конница стрелци покоряват голяма част от Азия и обсадените жители накъм бягат към повътрешните части на Тибет. През 16 век мюсулмани от областта Кашгар нахлуват в Тибет от запад, което води до второ изселване на хората от Кхам. Изминавайки разстоянието пеша, те правят преход през Хималаите и достигат област южно от Еверест, позната под името Кхумбо. По време на преселването си започват да се наричат Шерпа, хора от изтока, а новият си дом наричат Шарк Хумбо. Следват още няколко преселнически вълни. Някои напускат Тибет поради глада, болестите и войната. Други тръгват, за да търговски пунктове. Новодошлите от различни области и социални прослойки се присъединяват към съществуващите селища или основават нови, което води до обособяването на още кланове. Стръмните проходи изолират общностите една от друга и така се създава богатство от самобитни култури. Тези народи говорят диалекти, които имат не повече от 30% различия помежду си достатъчно, за да доведе до недоразумения и смешни ситуации, но не и до класифицирането им като отделни езици. Въпреки тежките географски условия, шерпите от различните кланове търгуват помежду си и изключват смесени бракове. Кръщелната система, която са приели, продължава да създава объркване. Според обичая, личното си име човек получава според името на деня, в който е роден. Момчетата и момичетата, родени в понеделник, носят името Дава, тези във вторник Мингма, сряда лакпа, четвъртък Пхурбо, петък Пасанг, събота Пемба. И неделя няма. Фамилии нямат, а фонетичното транскрибиране на английски е повече от разнообразно. Когато попълват официални документи, вписват ден от седмицата като лично име и добавят Шерп или Шерпани за женски род, като фамилия. Понякога вместо Шерп добавят името на рода, например Чява, Лама или Лхукпа замества Шерп. Тази именна система работи в границите на малките села. В градовете е нефункционална. Хиляди шерпи в Катмандо носят едни и същи имена. Телефонните указатели губят смисъла си и е невъзможно да откриеш някого само спитане. А на клюкарите им се налага да дават наистина подробни описания, ако искат злословенето им да оцели правилната жертва. Прекорите изобилстват, но и там липсва стройна система. Все повече родители дават на децата си по-индивидуализирани имена, но дори и в този случай разнообразието остава твърде далеч от това в западните страни. Системата се осложнява още повече от факта, че личните имена могат да претъркят промяна или да бъдат напълно сменени според събитията в живота на детето. Ако бебето се разболее, родителите могат да променят името му на чиринг – дълъг живот, за да осуетят за на злите духове. Ако детето умре... Майка му и баща му може да решат да дадат на сестричката или братчето му неразпознаваемо име, като киколи, котренце, за да ги подминат злите сили. Родителите могат също така да се обърнат и към някой лама, за да получи детето им вдъхновено от божествата име. Много преди да покори Еверест, Тенсинг Норгей носи името на Мдял Вангди, но духовният водач на манастира Ронгбук казва, че богат и набожен човек се е природил чрез детето. Така той му дава ново име, което означава «богат последовател на духовното». Чиринг пък се здобива с Дорджа като второ име. Трябва да е изглеждало подходящо за детето, подпалило хълмовете около селото. Освен това, шерпите дават на децата си имена, означаващи добродетели, често имената на светци. В комбинация с личното име те са Орисия за определени качества и умения. Съпругата на Чиринг дава Получава името Дафути, благословия за зачеване на мъжка рожба. Братовчедът на Пасанг пък получава Лъхмо, пазител на портите на храма. Дъщеря, която носи същото име като майка си, може да получи Анг, млада. Шерп, който е изнесъл вдъхновяваща реч, може да се здобие с името Лакхпа Гялджин, смел оратор. Понякога един и същи човек бива наричан с различни имена. В зависимост от ситуацията. Така ламата на чиринг се обръща към него с дордже. Когато пък самият чиринг се представя пред тибетци, използва се Към това се прибавя и името на един от близо 20 клана от, които произхождат шерпите. Децата получават името на бащиния си род. Традицията повелява да се избягва романтично обвързване с членове народа или с когото и да е било от майчения им род до трето коляно. И както на Запад имена като Рокфелер се ползват с особен авторитет, някои кланове при шерпите, например Лама, са върхът на иерархията. Други, сред които и бехоте, са второ качество хора, които изобщо не бива да се считат за етнически шерпи. Кои всъщност са шерпите? Когато европейците ги срещат за първи път през XIX век, шерпите им се представят като шерпа, което западняците интерпретират като шерпа. Думата се появява отново при преброяването в индийския град Дърджилинг през 1901, когато те биват класифицирани като едно от четирите етнически подразделения Бехотия или тибетци. Последното преброяване в Непал определя шерпите като само се са етнос, което означава че всеки би могъл да се определи като такъв. Шерпите, принадлежащи към най-старите и богати родове, живеещи близо до Еверест, предпочитат по-тясно определение за себе си. Подобно на първите заселници, пристигнали в Америка на кораба «Мифлауър», много от най-старите кланове шерпи твърдят, че са единствените автентични представители на етноса. Тибетците, настояват те, независимо дали тези, живеещи в самия Тибет, или в селата в Непал не заслужават да носят името Шерпи, нито паконези, които наскоро са били асимилирани в селищата на Шерпите. Пемба Гиалдже, член на холандската експедиция към К, Къ, идва от района Сулкумбо, където се заселват първите емигранти. Както той казва, ние сме истинските Шерпи. Чиринг предпочита по широкото определение. Принадлежи към рода Киронг, което показва че баща му е дошъл с покъсна вълна имигранти от село Киорнг в Тибет. Родното му село Бединг пък е приятило както древни родове, така и съвсем наскоро асимилирани. Шерп, казва той, е всеки, който може да убеди шерпите от най-старите родове, че заслужава тяхното име. Който иска да докаже верността и принадлежността си, трябва да живее в Ролвалинг, да приеме родово име, да спазва междуродовите брачни правила и да говори рулвалинг, шерп и тъмгни. Пасанг обаче, който идва от долината гора на Рун, приема възможно най-широката дефиниция онази, която игнорира. Етническата принадлежност Шерп е професия, настоява той, което означава, че всеки високопланински носач влиза в категорията. За него това е валидната интерпретация, защото старите родове Шерпи никога не биха го признали за един от тях. За тях той е Бехоте, сега и завинаги. Бехоте идва от Бехот, което на санскрито означава Тибет, и етносът Бехоте в Хунгунг спазва много тибетски обичаи. Така, например, брачните ритуали при Бехоте, идващи от долината горе на Рун, включват краденето на булката. Когато братовчетката на Пасанг, Лахмо Бехотени, е на 14. Братята на жениха отиват да поискат разрешението на баща и отвличата празнощта и я замъкват на сватбата. Това откъсване от бащиния дом може да е просто ритуал, но лах му го приема трудно. Бях нещастна години наред. Споделя тя. Минава много време преди негодованието и да отихне. Когато бях на 23, добавя тя най-накрая, осъзнах, че обичам съпруга си, в пълна противоположност сватбените ритуали при шерпите с обществено достояние. Преди да се сключи годеш, двойката се консултира с всички заинтересовани страни, семействата, боговете, а за да се определи съвместимостта им, се прави изодиакална справка. Сред шерпите битува мнението, че традицията обехоте, която днес всъщност все по-рядко се спазва, е брутална и примитивна. Друга практика, която шерпите не могат да приемат, е жертвоприношението. Живеещите в Арун бехоте понякога загърбват препоръките на будизма и проливат кръвта на големи животни, най якове, за да гадаят по нея божествената воля. В селото на Пасанг трупът на животното се предлага на Сура, божество, обитаващо източния склон на връх Емакало. Божество през деня, демон през нощта, Сура препуска през долината Арун на Черенкон, а в ръката си държи флаг, окичен с човешки сърца. Местните будистки духовници са неспособни да го укрутят. Шерпите казват, че сура причинява епидемии, докато бехоте вярват тъкмо в обратното божеството лекува болните, за и гледат да му предложат всичката карантия, която смятат, че то ще изяде. Именно заради това проливане на кръв, шерпите наричат бехоте кръвожадни варвари. Шерпите за които бехоте са съперници на пазара на труда, на разговорен език използват думата бехоте със значението «дръвник». Селяндур А според популярна поговорка в селата на Шерпите около Еверест всеки бехоте, има два ножа – един в бутуша, който може да измъкне бързо, за да те прободе в корема, и един в пояса, за да те намушка, докато те прегръща. Най-острите ножова обаче са запазени за чужденците. И шерпи, и бехота ненавиждат начина, по който до преди години се ги наричали чужденците. Термините все още са политически оцветени. Западните алпинисти продължават да използват думата кули и през 20 век обидна дума, която означава «прост работник», а в определен контекст и «роб». Сега западняците използват шерп или шерпносъч, които съчетават наименованието на професията с това на етноса, а това никак не се харесва на етническите шерпи, които се разграничават от конкурентите си бехоте. Пакистанците употребяват високопланински носач ВПНА, но шерпите, работещи в Каракорум, отказват да я приемат, тъй като включва думата «носач», а в Непал носачът си е носач, той не предприема изкачвания. В момента правителството на Непал се опитва да прокара понятието «високопланински работник». Въпреки напрежението около тези етнически и лингвистични въпроси за високопланинските носачи, съжителството си остава норма. Шерпи и бехота се съравновават за едни и същи работни места, но тях ги свързват и приятелства, и общи богове, и смесени бракове. Животът на Тенсинг Норгей онагледява тази двойственост, благодарение на този човек. Шерпите стават известни, но самият той не е един от тях, поне не в началото. Една от най-влиятелните, според класацията на списание «Тайм», личности се ражда в палатката на пастир на Якове, всечо място за поклонения в областта Харта в Тибет на три дни път от родното място на Пасанг. Тенсинг Нургей е единайсотото от 14 деца, едно от шеста оцелели. Родителите му Кинзом и Мингма, които работят като помощник пастири в областта Хангла, изпращат момчето в манастир, за да се научи да чете, но животът в манастира не се нрави на Тенсинг. Когато един лама го набива с пръчка, тенсинг си тръгва. На седем тенсинг получава възможността да види какво му е подготвило бъдещето. През пролета на 1921 година легендарният алпинист Джордж Малъри устроива няколко лагера в Харта, за да проучи северната страна на Еверест. По Време на тази четиримесечна разузнавателна мисия Малъри прекарва един благословен месец в пасишната местност Хангла. Харчи парите си, за да наема местни скаути и си купува масло и сметана от пастирите на Якове в Хангла и Дангстар, където е отседнало семейството на Тенсинг. Малъри ще загине три години по-късно на подстъпите към връх Еверест, а Тенсинг никога няма да забрави обкованите с капси бутуши, които неговата експедиция оставя след себе си. Алпинизмът е последна грижа за Тенсинг през 1920-та и последвалите години. Един ден цялото стадо Якове, което семейството му отглежда под найем, е заразено с кожен обрив и животните измират. Причината по всяка вероятност е чумната епидемия по едрия рога добитък, разразила се през 1928 Бащата на Тенсинг не може да изплати дълговете си и да издържа си деца в карта, Затова семейството преминава границата и се засел в Тхаме или Хунджунг, села на Шерпи в сърцето на долината Кхумбо. Шерпите в Кхумбу са относително заможни и държат монопола върху местната търговия. Векове наред тибетска сол и вълна се пренасят през прохода Нангпала в Непал в размяна за бамбук, билки, хартия, ориз и саждено мастило. Тенсинг работи като слуга при заможно семейство и като тибетът сред шерпи е подложен на етническа дискриминация. Неизбежното се случва и той се влюбва в красиво момиче, чието семейство етнически шерпи – Отказват да го приемат. Тенсинг, който тогава е на 17 и предлага да избягат избраницата му, дава пхути, се съгласява. Двойката напуска кхумбо и се насочва към новия си живот в индийския курортен град Дарджилинг. Непал, тогава автономно кралство, е наложил мораториум върху чуждите планински експедиции и Дарджилинг с многото си минерални извори и билярдни зали става събирателен пункт за алпинистите, насочили се към Еверест. Когато пристига, англичанинът Харат лич набира носачи за експедицията си, насрочена за 1933 година. Искаха само Шерпи, спомня си Тенсинг. И тъй като е бехоте, не го наемат. Като се сблъскаш такова нещо, питаше ще намериш ли някога изобщо работа. В продължение на две години етническата му принадлежност е причината експедициите да отказват услугите му. В началото на 30 те години на 20 век, шерпите предприемат агресивна. Тактика, която има за цел да неутрализира тибетците като конкуренция в бранша. Освен, че излизат на протести, ако им се налага да работят заедно с тибетци, по време на една германска експедиция от 1931-та заплашват работодателя си, Пол Бауер, със съд, заради отказа му да дава предимство на шерпи както при наемането на работа, така и при заплащането. Повечето от експедициите през онази година, включително и тази на Бауэр, пропадат. Шерпите доминират местния пазар на труда и могат да си позволят да усуетяват експедиции, които не са в техен интерес. За да не се отлага стартът и за да се избегнат етнически конфликти, много експедиции наемат единствено и само шерпи и само онези местни носачи, които отговарят на критериите за шерп, успяват да натрупат опит. През 1935-та тенсинг все още е в Дърджилинг, опитвайки се да си намери работа. Решен някак да удържи положението, междувременно той дои крави и редитухли. Най-накрая идва промяната. Алпинист на име Ерик Шиптън тък му се кани да тръгне за Еверест като част от британски екип, когато решава да наеме още мъже. В такъв момент изборът не е особено богат. Най-опитните шерпи загиват години по-рано при изкачването на Нанга Парбат. Притиснат от времето, шиптън решава да разшири периметъра на търсене и да насърчи и тибетците да кандидатстват за работно място. Тенсинг се втурва към верандата на клуба на плантаторите на Държилинг, където шиптън щателно проучва тълпа от кандидати. Имаше един тибетец, момче на 19, но водошъл него избрах най-вече заради обятелната усмивка, пише шиптън по-късно. Името му е Тенсинг Нургей или Тенсинг Бехотия, както го наричаха. Тенсинг най-накрая е на път към Еверест. По пътя Шерпите обявяват стачка и отказват да изпълняват задълженията си, затова Шиптън натоварва молетата и тибетските носачи са задачата да мъкнат тежкия багаж нагоре. По-късно, в Селусар, Шерпите провокират пиянско сбиване. Тенсинг решава да не се замесва, продължава да пренася колкото може. Приема колегите си независимо от етническата им принадлежност и не скрива грейналата си усмивка, докато му сомните ветрове не слагат край на експедицията. Тенсинг се връща от Еверест с нови бутуши, зимни очила и препоръка от Шиптън. Страста му към изкачването може би. Започва именно с това изкачване, но смъртта на съпругата и сина му също са обяснение за решителността, която показва през годините. Изкачването му дава утеха а репутацията му улеснява намирането на работа. След известно време се жени отново. Новата му съпруга Англ която която от род на Шерпи, му помага да спечели уважението на своята общност нещо, което не успява да постигне с давъп хути. През 1953 Тенсинг е прекарал на Еверест повече време, отколкото всеки смъртен, и тогава получава от британците предложение, на което не може да устои. По време на тази експедиция Тенсинг ще работи като сирдър, началник на носечите, а освен това ще се изкачва и като пълноправен член на екипа Чест с която британци никога не са удостоявали никой местен. Тенсинг спира цигарите и започва да тренира с пълна с камъни раница на гърба. Това е седмото му изкачване към Еверест и този път крайната точка е самият връх. Още в самото начало на експедицията Тенсинг се сприятелява Седмант Хилари Пчелар от Нова Зеландия. Хилари се опитва да прескочи една дълбока ледникова пукнатина, но се приземява лошо и успява да се захване за леден къс, който се отчупва. Полита заедно с ледената маса надолу в пропаста. Докато Хилари се опитва да се захване за нещо наоколо си, Тенсинг грабва края на осигурителното му въже, усуква го бързо около пикела си и го забива скала. Въжето се опва изведнъж. Хилари изпуска пикела си и една от котките полита в бездната. Тенсинг, след като заема позиция, която да му осигури някаква стабилност, успява постепенно да издърпа Хилари до ръба на пропаста, като разчита на малкото съдействие, на което Хилари е способен предвид факта, че само единият му крак е обуд в котки, пише синът на Тенсинг и негов биограф Джамлинг тенсинг Норгей. Това преживяване скрепява приятелството което отвежда Хилари и Тенсинг до покрива на света. По време на изкачването към върха идва ред Хилари да спасява Тенсинг. Тенсинг подсигурява Хилари, докато той подготвя гнезда за краката им по пътя към последното препятствие, почти 30 сантиметрова отвесна скала, днес известна с името стъпката на Хилари. Шерпите наричат гърба на Тенсинг. Хилари предвожда в този участък, като се възползва от всеки удобен захват скалата и впряга всички свои сили и умения с колене, рамене и ръце. Той продължава да се придвижва по въжето с всичка сила, а Тенсинг използва пукнатина в скалата, за да изкачи и накрая се стоварва тежко навърха и изтощен като гигантска риба, която току-що се измъкнали на брега след изнорителна борба. Хилари е не помалко изтощен, но от върха на скалата, която са проодолели, пътя лек. Оставаше да забием пикелите още няколко пъти в твърдия сняг и да направим последни крачки, макар и на края на силите си, разказва Хилари, и бяхме на върха. Часът е 11.30 сутринта, 29 май, 1953 година, двамата стават първите, достигнали най-високата точка на света. За тенсинг, в този, очакван цял живот момент, моята планина не изглеждаше безжизнена маса от скали и лед, а топло и приятелски настроено живо същество. Тя беше кокошката майка, а останалите планини бяха пиленца под нейната закрила. Хилари също е завладян от. Силна емоция, но е изразява малко по-различно. Победихме го, купеленцето. Тенсин го ставя снега шоколад като знак на благодарност и се опитва да направи снимка на Хилари, но не знае как да работи с фотоапарата, така че го подава на Хилари, който запечатва онова, което днес е икона на британското постижение, тибетец, вдигнал във въздуха с прикрепен към него, развявящ се юниян джак, открояващ се най-много от четирите флага в ръката на тенсинг. Мъжете изживяват своите 15 минути слава, преди да се спуснат обратно в един чужд свят. Вниманието, с което е обсипан тенсинг след това, го хваща неподготвен. Появих се по телевизията, преди изобщо да съм виждал телевизор. Когато известяват кралица Елизабет за триумфа, тя отправя покана към Тенсинг, за да го удостои с медала Крал Джордж. Крал Трибуван па го награждава с най-високата степен на ордена звездата на Непал най-почетното звание, което династията Шаха отредила за поданиците си. Мики Мантъл изпраща бейсболна топка с автограф и поздрави от отбора на нью янки. За да не пропусне да се е разпише, министърът на Индия Джавахар Лълнеру изготвя на тенсинг паспорт и му изпраща костюми от собствения си гардероб. В Катмандо тенсинг е посрещнато тълпа почитатели, които скандират името му и го вдигат на раменете си. Носят се слухове, че тенсинг има три бели дроба. Двамата схилари правят обиколка в позлатената шахска колесница, като се опитват да не обръщат внимание на плаката на главите си на който художникът е нарисувал тъмнокож мъж на върха и едва штрихирана фигура на бял мъж, просната в подножието. Търсещите автографи си проправят път до Тенсинг с лакти и ногти и тъй като той не може нито да чете, нито да пише, взима подадените му писалки само за да нарисува отличителния си знак. Отдалечил се от живота в Тибет, Тенсинг е видимо замалян от славата. Тази бурна постколониална проява се възприема за науместна сред съотборниците му и нещата стават още по-напрегнати, когато автографът на Тенсинг се появява на първа страница на вестниците. Поне внимание той е подписал декларация, която го обявява за първия достигнал Еверест. Хилари не иска да коментира, затова британците се мобилизират. Полковник Джон Хънт, водачът на експедицията, свиква пресконференция за да свали Тенсинг от пиедестала му. Тенсинг Норгей, не алпинист от калибра на Хилари, казва Хънт, и не притежава техническите умения да е начало на изкачването. Нешерп достига Еверест първи. Постижението принадлежи на поданик на британската общност. Кътмандо отвръща на удара безпощадно. Поддръжниците на Тенсинг обявяват Хилари за палячо, достигнал върха само защото са го отнесли до там на столно силка. Хънт дава публично извинение и оттегля твърденията си. Хилари изготвя свое собствено изявление, в което се казва, че двамата с тенсинг достигат върха почти едновременно. Членовете на експедицията го подписват и го пращат на медиите, но така или иначе не успяват да скрият търканията. Защо Хилари добавя думата, почти остава неясно за мен, синът на Тенсинг, Джамлинг, споделя в последствие. От този ден на сам Хилари и баща ми винаги са твърдяли, че изкачват и достигат върха заедно. Хората питат кой е бил първи, а това няма значение. Между Шерпи и тибетци възниква друг спор. На кой от двата етноса принадлежи Тенсинг? Някой бехотев Непал и Индия, включително и у които твърдят, че са роднините на Тенсинг от Тибет, отбелязват че Тенсинг е роден в Тибет и е прекарал юношеските си години там. Шерпите изтъкват друго. Съпругите на Тенсинг са шерпи, прекарала зрелите си години в села са значително шерпско население и е възпитавал децата си в културата и езика на шерпите. За много хора баща ми е кръстник на шерпите, защото благодарение на него етносът се сдобива с международната си известност, обяснява Джамлинг. Ако баща ми беше казал, аз съм тибетец. То тогава нямаше да ги има шерпите, както са познати на Запада. Бехота от долината Кхангла в Тибет щяха да са етно знаменитост. В автобиографията си Тенсинг се определя като шерп от Хумбо и това се завърта при медиите. Освен това в пасаж, премахнат от книгата, той допълнително се дистанцира от тибетците. Тибетците често претендираха, че имат шерпски происход, за да получат работа, обяснява той, и освен това бяха, Големи къвгаджии, готови да вадят ножове. В решението си да се определи за Шерп Тенсинг неизбежно е притиснат от факта, че през 50-те години на 20 век Китай нахлува в родния му Тибет, където слага ръка върху богатите залежи от полезни изкопаеми. В апогея на културната революция червената армия на Мао да донобрича една шеста от тибетското население на затвор, трудови лагери и глад. Духовните водачи на Тибет са под домашен арест. Далай-лама бяга в Индия. Към този момент Тенсинг е напълно асимилиран. Той е шерпът, известен на цял свят. Но в сърцето си не е нито шерп, нито тибетец. След като покорява Еверест, Тенсинг решава да отдаде дължимата почети на двата етноса, на които е наследник, като основава Хималайски институт по планинарство в Дърджилинг, където се обучават местни алпинисти с всякаква етническа принадлежност, включително и бехоте и шерпи. От 1954 насам училището е подготвило над 100 000 ученици отлично постижение за институцията, поставила си за цел да възпита хиляда тенсинг. Глава 5. Ако даде Господ. Шимшала, Пакистан. 3200 метра над морска височина. Шашин Байк предупреждава сина си и дъщеря си да внимават, като скачат в леглата. Съсъл с размерите на Кайсиева ядка живее между възглавниците, където спи семейството, и Шашиин отказва да му заложат капан. Тъй като зимата приближава, животното няма време да си направи друга бърлога, обяснява той, и ако го изхвърлим навън, ще замръзне за половин час. Долината Шимшал, Пакистан Шашин Байк един от най-добрите катерачи на Пакистан, израства в Шимшал и обучава двама местни Джахан Байк и Кариме Мехербан как да се катерят. И тримата са работили като високопланински носачи в експедиция до К. В един етап Шешин предвожда изкачването. Той е аз в това, което прави, казва Уилко Ван Роен от холандския екип. Имам пълно доверие на този човек. Ако той беше при гърлото на бутилката, Какъвто бе планът, нищо нямаше да се обърка в деня на изкачването. Цяла зима семейството споделя постелята и храната си с гризача. Шашин може и да е най-якият катерач Пакистан, а не иска една мишка да хване, казва жена му Канда. Той мрази да гледа някой или нещо да страда. А става ли въпрос за хора, Шешин е още по-зле. В работата си като водач той се тревожи, ако клиентите му имат главоболие, Следи колко са яли и дали са пили достатъчно течности, проверява и препроверява ремъците им, а котките им поставя с прецизността на. Медицинска сестра Сключените вежди на 39-годишния мъж още повече затвърждават постоянния му огрижен вид. През 2004 година той скачва кабески кислород. Когато се завръща към работата си като водач 4 години по-късно, много алпинисти безпогрешно разпознават това леко смръщено лице. Хората търсят шешин за съвет, обръщат се към него, за да разрешат работните недоразумения и му поверяват прокарването на осигурителните въжета в гърлото на бутилката. Шешин познава Терена по-добре от всеки друг. Шешин е роден в Шимшала, планинско сълце в област Хунза, Пакистан. На 76 мили северозападно от Кашимшал е разположено зад изключително заснежен пролом, непроходим между ноември и март. Девет върха, по-високи и от най-високата планина в Америка, опасват селото. На изток, минаващ над проход и продължаващ към Ксинджанг, Китай, се вие пътят на Куприната. По-голямата част от алпинистите на Пакистан идват от Чимшала а трима Шимшалци се оказват в центъра на събитията в бедствието през 2008 година. Хората от Шимшал винаги са били войни на съдбата. Предсите им, според някои исторически хроники, дезертират от армията на Александър Велики по време на похода му през земите им през 372 година Пърхара, когато той е тръгнал да завладява света. Три мъжти Титан, Хоро и Гайър си поставят за цел да издирят странно същество, описано от гръцкия историк Херодот. Северозападно от всички индийски земи, пише той, живеят големите пясъчни мравки, по-малки от куче, но по-големи от лисица. Приличащи много на гръцките мравки по форма, тези мравки били изкопали мрежа от дълбоки тунели и пясъкът, който изхвърлят, е пълен със злато. Модерните учени подозират, че Херодот е превел грешно-парсийската дума за емармот. Легендарните мравки най-вероятно са издаващите пискливи звуци земни катерици, които изхвърлят във въздуха златен прах, докато копаят бърлогите си северно от река Инд в Пакистан. Разочаровани, златотърсачите прекъсват похода си и се установяват в долина, дълга 170 км, станала по-късно част от кралство Хунза. Първоначално почитат своите богове, но около 150 година парахърбок зюс отстъпва на Буда който на свой ред е изместен от Аллах. През 711 г. Салахъра, генерал Мохамад бин Касим нахлува в долината на Раинца. Булката изстрелващ камъни предшественик на картечницата. Той дава закрила на онези, които му се подчиняват, избива онези, които не се подчиняват и въвежда исляма. сляма. Вярата на Касим се разпространява из долината Хунза. Но не чак толкова бързо, до 16 век в нея се изповядват предимно будизъм и анимизъм. Горедоло по времето на приемането на Исляма в далечен край на кралството се основава село Шешин. Според легендата овчари съпругата му, достигнали долината Шимшала, се спъват в каменна плоча и падат. Докато изтърсва прахта от себе си, жената забелязва, че плочата вибрира. Любопитна, тя я е повдига. Отдолу бликва вода. Мъжът и жената се намокрят до кости, а водата изпълва пролума, преминаващ през долината, и така се появява река Шимшала. Съпрузите пренасят под гизналите си овце на ръце до брега. Неспособни да излязат от наводнената долина, те събират носени от водата дървени отломки, построяват си колиба и зачакват водата да се отдръпне. После посаждат кайсиеви дървета по поречието на реката и всеки изминал ден виждат как овцет им се огояват във високата трева. Овцете и овните се множали всяка пролет, но в семейството на овчаря нищо не се случвало. Двамата живеели сами и се молели за деца, но жената не успявала да зачене. Една сутрин, когато и двамата вече са били твърде възрастни, реката изведнъж се отдръпнала и пред тях се показал вирвода мокър светецът Шамс. Овчарят и жена му така се зарадвали да видят някого след дългите години самотен живот. Дали на Шам с дрехи и каквато храна им била останала? Шамс оценил добротата им и ги съжалил. Бръкнал дълбоко в джобовете си и извадил делва и пръчка, които превръщали водата в каймак. Шамс казал на жената да яде по 12 пъти на ден. Трябва да е силна, казал и, ако иска да даде животи на селото. Станало чудото, коремът на жената пораснал и 48 часа по-късно тя безболезнено родила син. Когато кръстили Шер. Едва на няколко минути момченцето застанало на крака, представило се на родителите си, изкъпало се, сгънало прането и направило закуска. Шер имал много умения, сред които и това да разбира езика на животните. Шер пораснал и започнал да излиза извън долината, когато открил, че китайски търговци от Ксинджанг предявяват претенции към земята на баща му. Като към тяхна собственост. За да уреди спора, Шер предизвикал търговците на игра на поло, като за игрище ще ли да използват цялата долина. Китайците предупредили Шер, че ще загуби играта. Все пак момчето било само на своя як срещу отбор от опитни конници. Но Шер бил изобретателен. Обсъдил игровата стратегия с яка, а като пръчка за поло използвал пръчката, която светецът бил дал на родителите му. Когато играта започнала, Китайците се впуснали през долината с топката в ръце, но якът на Шер знаел колко висок е залогът и всичка сила запрепускал напред, за да ги догони. Когато един от търговците направил опит да удари топката, Шер вдигнал магическата пръчка да спрезамаха му и запратил топката право в ледниците, като така спечелил играта съвсем сам срещу всички тях. Хората от Шимшал приемат героя, живял преди 15 поколения за свой родоначалник. Ако Шер наистина е живял два века, както твърди легендата, тогава той е видял, как населението на Шимшал нараства от три на 150 души, но това вече било дело на грешници, не на светци. Владетелят на Хунза, Танармир, Мир, изпращал най-изявените си разбойници там. Заповедта била да правят засада при прохода Шимшала, водещ към Ксинджанг, и да ограбват кърваните, които преминават пътя на Куприната между оазисите Лех и Яркант. Плячкосвали сребърни и златни тюлчета, канабис, корали, филц, индиго, опиум, пашмина, захар, куприна, роби, чай и всичко от насили на владетеля. Награждавал ги, но станал ли недоволен, хвърлял ги в защитния ров около крепостта Балтит. Изправени пред такъв избор да се катерят и крадат или да бъдат убивани, шимшали решават да се научат да се катерят и крадат. И в очите на британците се справят с работата си повече от добре, колят и ограбват, подкопават търговията им, умело се възползват от пролуките в отбраната им. Британските разузнавачи са на штрек. До този момент британците са убедени, че река Хун забрани индийската им империя от руско нахлуване, но нападателите започват да правят успешни пробиви през досега неизвестен проход. Възможно ли руснаците да използват същия проход за евентуална атака? Проходът Шимшала, решават британците, трябва да бъде подсигурен. Изпращат най-умелия си шпионин да го открие. И именно неговата мисия превръща Шимшали в пионери на алпинизма в Каракорум. Франсисън хъзбънд е Джеймс Бонд на 19 век. С мустак на мускета коса, лъснала от щедро количество помада, той смята, че бракът е принуда, а когато е в опасност, на помощ му идват дузината езици които говори. През 1889 година 26-годишният енхъсбанд се присъединява към Танар. Гурки, елитни войници от Непал, заедно с които се отправя в търсене на прохода Шимшала. От разказите на търговци знае, че Шимшали се движат като снежни леопарди, дебнат тихо, а след това разкъсват жертвата си и изчезват накъде в дълбините на Каракорум. Заинтригуван, той се насочва към областта, където стават най-много набези. След по-малко от месец открива прохода, а в него бърлуга на главорези. Енхъзбънд не си губи времето и скатерва чевръсто скалата в подножието на крепостта им, застава на прага на широко. Отворените порти им отправя поздрав. В този миг портите се затварят с трясък. В същия момент стената опасана от свирепо гледащи бандити които крещет и размахват фитилни пушки пред лицето на енхъсбънт. А той стои и не помръдва, очаквайки във всеки момент да чуе как край ушите му профучават куршуми и камъни. После се появяват двама оръженосци, които го оглеждат от глава до пети и си тръгват. Покъсно късно на същия ден енхъсбънт се връща на мястото на кон. Този път, щом приближава портите, те се отварят широко. Оставя войниците Гурки зад гърба си и влиза в крепостта. Преди очите му да свикнат с тъмнината, от някъде искача мъж и издърпва от ръцете му юздите на коня. Оплашено, животното залита, вдига се на задните си крака и почти изхвърля конника. В суматохата войниците Гурки се спускат напред, готови да защитят и животното, и конника, но Ингхъзбънд запазва самообладание. Слиза от коня, все едното, що се връща в конюшния слетезда, а шимшали избухват смях. Както и предполага шпионинът, засадата има за цел да изпита психиката му. Изпитате взет. Разбойниците го приветстват с добре дошъл, поднасят му чай и хашиш и гордо му показват фитилните си пушки, които зареждат с единствените съчми, до които могат да се добърят. Камъни гранат, събирани от хълмовете. Когато разговорът стига до набезите над керваните. Шиншали му казват, че не могат да преговарят. Трябва Луенхъсбън да говори с шефа и мир шаф да рали. Съгласяват се да го придружат до бълтит крепостта на Мира, по-нататък в долината. Луенхъсбън картографира прохода и продължава разузнаването. По пътя се натъква на най-големия си противник, Бронислав Грумчевски, руски шпионин. Макар и противници в противобурство, наречено Голямата игра, Янг Хъзбънд и Громчевски считат себе си за джентълмени, така че споделят и водката, и брендито, обсъждайки политиката на империята и клюките около Мир Шавдарали, за когото Громчевски бил слушал много. Мирът твърдял, научил Янг Хъзбънд, че сред наследниците на Александър Велики и Палава Фея. Шафдър се бил здобил с престола, след като бутнал един от братята си от скала, обезглавил друг, оставил третия без крайници. Отровил майка си и одушил баща си, който пък бил убил своя баща, като му изпратил дреха, носеща заразата. Надребната дребната От съубийството и братоубийството просто са наследство при кралските семейства от Хунза, отбелязва съвременният историк Еф Найт. Мирът, о когото няма нищо изкупващо поне малко жестокостта му, има за съветник барабан, който само той можел да чуе. Енгхъсбънд сигурно се е чудал как ще преговаря с такъв психопат. Енгхъсбънд пристига в хунза в червената си гвардейска униформа, заобиколен от гурките. Така влиза в церемониалната шатра на Мира. Тронът на абсолютната власт прилича по-скоро на дървен шезлонг, а когато Енгхъсбънд се оглежда за стол, на който да седне, Мирът му прави жест да коленичи в прахта. Енгхъсбънд прекратява преговорите в този миг. На следващия ден Мирали отива в неговата палатка и предлага компромис. Плечкосването си е легитимен източник на пари и шимшалища спрът, обявява Шафда Рали, само ако британците предложат финансова компенсация. Но кралицата няма навика да прави подкупи, отговаря Ян Хъзбънд, като едвам се крепи на сгъваемия стол, който са му изнамерили. Решава да смени стратегията си и опитва с някои тактики за сплашване на врага като нарежда на войниците да се целят в скала, надолу в долината. Нито един куршум не пропуска целта. Но когато Шавдар им заповядва да стрелят по невинен минувач, получава отказа им. Видял това като проява на слабост, от която може да се възползва, мирът настоява за още по-голяма сума и за сапун за съпругите си. И така янг си взима столчето и си тръгва. Мирът е жалко същество, пише той, недостоен да управлява такива фини хора, като тези в хунза. Янг Хъзбън се връща при хората си и дава препоръките си и британците да завземат хунза. През 1891 година хиляда войници нахлуват долината под предводителството на Алджернан Дюрант. Докато британският полковник напредва към кралството, Миршафдар Али не спира да го обсипва с маниякални писма. В тях той се зарича да защитава хунзас. Куршуми от злато, една превзета крепост била поценна от връзките на пижамите на жените му, заплашва Дюрант, че ще му отреже главата и ще постави на поднос. Въпреки това, Дюрант продължава да се придвижва напред и превзема крепостта нилт, а след това и бълтит. Когато хората на Дюрант разбиват вратите на укреплението, намират само празни. Стаи. Вместо екзотични наложници, единствената следа от Харемса. Изкуствени цветя, ножици, прах за зъби, котики, руш, помада и други козметични продукти. Шафдар и жените му се избягали в Китай, където се радват на спокойно изгнание. По заповед на Дюранд войниците изхвърлят дървения трон на Шафдар в на крепостта, поставят на престола неговия полубрат и оставят военен гарнизон в долината. Новият управник Мир Мохамад Назим Кхан, Спазва обещанието си пред британците да охранява прохода. Шимшалите започват да се занимават с животновътство, а кралство Хунза се превръща в вакансионна дестинация. Един от най-продаваните новелисти за 1930-та сътворява областта Шангрила по подобие на Шимшала. Севдоучените пък твърдят, че местните праскови помагат на хората да доживеят 160 години. Списание Лайф нарича кралството «щастлива земя». Утопична земя, където владетелите сеят златен прах заедно с първите за годината зранца просо, а свекървите ходят с младоженците на меден месец, за да ги посветят в интимното изкуство на брака. По време на бурните събития около разпадането на британската империя Мохамад Назим е твърдо решен да опази мирното положение и не застава на страната нито на Индия, нито на Пакистан. Моли за позволение да се присъедини към американските военни сили. В края на краищата районът преминава във владение на Пакистан, като първо е наречен Северни зони, причислявани понякога към Кашмир, а към настоящия момент е част от Гилгит Балтистан и управляван от изборно определени водачи. Следващото чуждестранно нахлуване е от алпинисти. През 1953-та Херман Булевард и Евстрийското посолство изпращат телеграма на Мирназим в която го молят да набере високопланински носачи за експедицията на булевард до Нанга-Парбат. Булевард е готов да плати на мъжете по 20 рупии или 6 долара на месец, за да пренасят товара му. В дурбар, прашният кралски двор в подножието на крепостта Балтит, се стичат тълпи от кандидати, много от които шимшали. Облечен в черна роба, обсипан с спаети, мирна зим отпраща слабите, а силните изпраща при германски лекар в град Гилгит. Там лекарят преглежда градния кош, устата, зъбите на мъжете с лупа в ръка, а после той ни помирисваше внимателно, за да види дали ще се справим при. Голяма надморска височина, разказва Хаджи Байк, един от носачите, одобрени за експедицията на Болевард, тестът с помирисването се оказва добър критерий при мъже като Хаджи Байк и Амир Мехди. Когато навръщана отвърха Булевард едва му спява да се придвижи с премръзналите си крака, Хаджи и Мехди се редуват да го носят на гърба си. Впечатлен, Булевард навсякъде разказва за пакистанските си носачи и година по късно италианската експедиция найема същите мъже за първото изкачване на К. Този успех ги отвърждава като първокласни бойци в планинарството и всички от тяхната класа стават известни като тигрите на хунза, високопланински носачи чието политическо влияние достига това на владетеля. Един от тях, Назир Събир, покъсно ще сложи край на управлението на династията Мир, продължило повече от 950 години. На път за училището в Балтит една сутрин свят мъж спира малкия Назир и му дава малък касол. Ближи това веднъж на ден, докато не се свърши, казал светецът на 8-годишното момче, и ще донесеш слава на страната си. Момчето изпълнява препоръката на светеца и десетилетия по-късно заедно с японска експедиция прокарва нов маршрут към капоковарния западен склон. Назир преживява извънредния бивък, който им се налага да направят в зоната на смъртта без кислород, след четири дни без сън и два без храна и вода. След като той насочва легендарната си, неизчерпаема енергия към политиката. През 1994 г. Назир е конкурент на принц Газанфар Аликан, законният наследник на династия Мир в Хунза, който също е кандидат за един от местните законодателни органи. С поддръжници опинисти Назир просто съсипва политическия си опонент и става първият обикновен гражданин, застанал начало на Хунза за последното хилядолетие. Някога принудени да крадат и убиват, за да отолят алчността на династия Мир. Сега планинарите от Хунза контролират политическия живот на кралството. Назир използва властта си, за да пребори корупцията, да построи училище и пътища, включително и път до Шимшала. Подкрепя е планинарите от Шимшал и ги найема на работа в експедиционната си компания за мисия Дока. Компанията Експедиции Назир събир поема организацията на Сръбската експедиция Дока. През 2008 Назир избира Шашин Бейк за водач на екипа. Той е. Най-надежният алпинист наоколо, казва Назир, един от най-добрите в Пакистан. Назир не сдържа сълзите си, когато мисли за случилото с Шешин и другите двама мъже от Шимшала. Селото никога повече няма да същото. Въпреки новопрокарания път Шимшал продължава да изглежда недостъпна. Шестотинте жители на селото отглеждат ечемик и развъждат кози които носят на ръце до пасищата, за да не предизвикат свлачища. През пролета овощните градини на Шимшал разцъфват в феерия от пастелни цветове, през зимата по бреговете на реките бродят леопарди и оставят следи в снега. Като са стъмни, Шимшали се събират да си разказват планински истории, сгушени около свещи от Лойна Як, под тавански гради са звездовидно изделани отвори, през които строи светлината на нощните небеса селото има един единствен сателитен телефон, който почти винаги е изключен. Хората в Шимшал говорят въкхи и рядък език, близък до парсийския. Много от планинските им разкази включват и Шашин, но не всеки ги харесва. Това са призрачни истории за живи хора, казва жената на Шашин, Канда. Напускам стаята, търпи само една, тази за неуспеха на съпруга и при изкачването на беру от пик. Караме да бъде уверена, че тази случка го е научила на разум, който да го спасява. Беру от пик или къза, стърчи от веригата Каракорум като огромен разец. Макар да е малко над 8000 метра, далеч по скромна височина от тази К, върхът става коварен през зимата. Ветрове блъскат склоновете му със скорост от над 200 км в час, изтръгват палатки, късат въжета и сипят градушка като картечен огън. Няма алпинист, който да се справил с зимно изкачване. Малцина на съдразналите да се опитат. Презимата на 2007 шешин започва всеки ден на беру от пик гладко избръснат, макар че харам и коренът забранява бръсненето. Пророкът повелява мъжете да носят брада като знак на религиозността си, но при минус 9 градуса мустаците и брадата създават въздушни джобове между лицето и на опреновата маска. При още по ниски температури заради тези влажни джобове маската просто замръзва върху кожата. След като приключва бръсненето, Шашин и италианският му колега Симоне Моро поемат към върха. Часът е около 6,30 сутринта. Дават си взаимно обещание, независимо. Колко близо са, да започнат спускането в 2 часа. Така ще избегнат връщане по тъмно. Шашин има сили. В два вече предусеща върха. Може би остава не повече от час догоре. Вятърът е слаб. Изкушението е голямо и шешин го разбира. Ако се изкачи догоре, спускането му ще остане в историята като най-рискуваното при зимни условия, което ще го направи световно известно. Но в зоната на смъртта не можеш да мислиш трезво, обяснява той. Такова спускане може да бъде предприето само ако не си стигнал там когато все още имаш ясна преценка. Фаталният край идва, когато се пренебрегне часът за връщане, за двамата са Симоне започват спускането и се връщат палатката си, преди температурите да са паднали още повече с залеза. Фактът, че толкова близо и все пак спазва уреченото време, спечалва на Шешин репутацията на един от най-разумните сред лудите глави, дръзнали да предприемат зимни скачване. Хората в селото уважават мнението му и ако местен дърводелец или овчар иска да започне работа като високопланински носъч, Шешин е човекът, към когото се обръща. През 2001 двама мъже идват при шешин за съвет. 24-годишният Кариме Мехербан и 25-годишният Джехан Бейк се катерят по планините от деца, като използват конопени въжета и кукички от рогата на дива коза, за да достигнат пасищата. Сега двамата овчари искат да припечелват като катерачи. Карим и Джехан се превърнаха в моите малки братя, казваше Шин. Прокарах тренировъчни маршрути по Лайтхорн и ги карах да се изкачват по леда отново и отново, докато не бях сигурен, че имат нужните качества. Възпитаниците на Шиин се оказват не само силни, но и големи късметлии. Джехан се разминава със смъртта няколко пъти. Преминава заледен проход близо до Шимшала. Когато склонът под краката му започва да се слича, сякаш планината сменя кожата си. Трудно е да си побърз от тоновете свличащ се сняг. Джахан успява да се добере до голям камък, който здраво обгръща с ръце. Скалата го предпазва като щит от тътнещата снежна маса и той се измъква жив и здрав. Друга лавина носи на Джахан признание. Но 18 юли 2007 година, на Къ или Гашер 2. Германец вади фиксираните въжете изпод снежната покривка и така задейства лавината. Тя почти погребва жив японеца Хиротаката Кеучи, смазва гръдния му кош и причинява белодробна травма. Джехан грабва лопата и по най-бързия начин преминава повече от 150 метра, газейки в дълбоките преспи, които лавината е стоварила. Успява да стигне Хиротака. Изкопава го и го пренася до лагера. Хиротака оцелява и Джахан получава признание и благодарност. Преживяла достатъчно и знае, че в планината нещата могат да претърпят обрат само за миг. Макар и само на 32, заради натрупания опит той изглежда много по-възрастен от Карим, когато пък клиентите наричат Карим мечтата. За разлика от повечето планинари, които рядко се сещат да вдигнат поглед нагоре, Карим умее да се наслаждава на гледката около себе си и му е трудно да си представи, че нещо може да се обърка. Никога нищо не се обърква. През 2005 година Карим достига Нанга Пърбат, наричан понякога Планината Убиец и е награден е щедър бъкшиш от аристократа Хажан Луи Мари до Френски застраховател. Карим се връща в Шимшал и разказва на децата си за изкачването. Най-малкият му син, тригодишният абрар, е нетърпелив да чуе какво точно се случило на върха. Влязъл ли е Карим в магическия кристален палат на Нанга Парбат? Вярно ли било, че злобни феи кръжат около върха на планината, хранят се на прозрачни маси и подритват снега, що е скучно, за да събудят лавини? Карим поклаща глава. Нищо особено не бил видял на Нанга. Парбат, но при следващото изкачване щел да се оглежда повнимателно. Това следващо изкачване щяло да бъде на К. Френският му клиент го е наел за едното лято. Докато децата се радват на баща си и го прегръщат, жена му първин подръпва нервно покривката. Иска да знае повече подробности около плана му. Не приближавал ли клиентът му 60-те? Щял лиха да се справи с изкачването? Парите стрували ли си риска? Хю е застраховател, отвърнал Карим. Твърде разумен е, за да продаде живота нефтино. ефтино. Успокоена от увереността на Карим, първи им поздравила съпруга си за новооткрилата се работна възможност и се присъединила към семейното празненство. Карим предвожда хънака през 2006-2007 и двата пъти се връща от дома с солидни суми, но без да са достигнали върха. През 2008 го хагунаема отново и Карим казва на съпругата си, че този път ще достигнат върха. Все пак Карими има две изкачвания зад гърба си, а и това лято ще се катери заедно с приятелите си Шашин и Джахан. Тримата са наети от различни експедиции Карим от французи на Хил, Шашин от сърби, Джахан от сингапурци, но планът е тримата да си помагат по пътя. Може би дори ще застанат един до друг горе, върха. Всичко изглеждаше съвършено, спомня си Шашин, а и Карим споделя настроението му. Всички сме толкова млади и силни. Никога не съм си мислил, че нещо може да се случи. Първин има по-реалистична нагласа. Към края на май, когато съпругът и секани кани за трети път да се отправи към къ, тя прави отчаян опит да го спре. Казва му, че не се нуждаят от парите и че ще успеят да се справят с парите от нейното магазинче. Първин най-успешната жена предприемач Шимшала, е вложила парите на съпруга си в едностайно помещение, където се продават сапун, химикали, детски обувки, бродерии и лак за ногти. Изхранването на семейството вече не зависи от опасната професия на Карим. Помолих го да остане в Шимшала, да не тръгва, казва първин. После трябваше да го умолявам. Карим обаче прегърнал съпругът и децата си, грабнал раницата си и напуснал дома, който е построил. Тръгнал по напоителния канал, пресичащ ечемичните посеви, сега обрасъл свакишолен в жълто диво цвете. Срещнал баща си Шади близо до главния път, минаващ през селото. Шади също се опитал да го спре. Докато слуша. Сина си, Шади си спомня за заговора на трите ледника, Курдопин, Вирджеръб и Юкшин, да унищожат селото. Бавно течещи реки от лед... И трите събират водите от лятното топене в подемен канал. Естественият зовир контролира потока, като предотвратява наводнение. През 1964 г. тази природна преграда се къса. Руква полурастопена ледена маса и нивото на реката се вдига с близо 30 метра. Изкоренява овощните градини, помита домове по пътя си и половината село се оказва под водата. Водата бясно се спуска надолу по дефилето извън Шимшал и залива село Пасо. Природата веднъж вече е разбила живота на Шади. Той знае, че нещата може да се повторят. Шади поглежда сина си и се опитва да го вразуми. Казах му, няма нужда да се изкачваш на Котново. Защо не се заемеш с дърводелство? Но Карим му се усмихва и отвръща. Татко, не мога да се откажа още. Поне този връх. И може би после. Когато Карим се качва в джипа този следобед, Шади гледа как автомобилът изчезва надолу по коритото на реката, вдигайки прахва въздуха. Дълго след като синът му се изгубил от поглед, той не мърда от мястото си. Иншаллах отправя молитва той. Ако даде Господ. Част 2. Покоряването. Шимшалска. От Шиншал експедицията се придвижва до село Аскол и точка на маршрута Док пътеката е твърде опасна за превозни средства, така че катерачите наемат стотици нископланински носачи, които да пренесат запасите им до базовия лагер. Глава 6 Първи стъпки Магистралата Каракорум, която има едва две платна, се вие на границата между Каракорум, Хималайте и Хиндукуш. В началото строителите се сблъскват с местни племена които се опитват да усуетят строежа, като ги засипват славини от скални късове. Прокарването на магистрала скалите, което изисква взривяването им, е не непомалко опасно. Равносметката е 20 години време и 900 живота, по един на седмица. Днес на джиповете, подскачащи по магистралата, им се налага да избягват ями и скални късове, да се справят с 180 градусови завой и да се провират между камиони, украсени като коледни алхи. През юни 2008 Кариме Мехербан напуска Хунза в Синджип, се крамблър и се понася по осеяната с неравности Каракорумска магистрала. По пътя виждат миньори, вадещи рубини от. Хълмовете, деца, които претърсват реката за златни зрънца и войници, размахващи гордо автомати, калашников по военните пропускателни пунктове. Близо до скар доминават край летище и военен лагер, известен като дома на... БЕСТРАШНИТЕ ПЕТ Хангарът му е украсен с образа на ръмжащ, снежен леопард и пентаграм, символ на петте принципа на скадрона – саможертва, кураж, преданост, гордост и чест. Под командването на безстрашните ПЕТ е флот от хеликоптери, използвани при защитата на границите на Пакистан и при спасителни операции с ранени войници и оцелели от лавини. Карим се надява да не идва момент, в който ще се налага да му помагат. След като навлиза в млечно-зелените води на река Шигър, неговият джип продължава по черен път, където се присъединява към други автомобили на експедицията. 8 часа след тръгването си от Скардо Карим пристига в прашното оскол, селото, с което пътят свършва. Шофьорът едва е изключил двигателя, когато около джипа се струпват местни мъже, които, крещейки по-здрави и вдигайки прас си, започват да разтоварват запасите на земята криволичещи редици от печки, Маси, разтегателни столове, сини пластмасови варели и брезентови човали, пълни салпийска екипировка. Тези работници се наричат нископланински носечи. По ефтини от мулета те пренасят запаси през терени, които са твърде рискови за джиповете. Пакистанското Министерство на туризма изчислило, че през 2008 година нископланинските носечи са пренесли 5600 товарни единици от Аскол до върхове като К, Берутпик. Транготауър и Гашербрум 1 първи и втори. Седем Седемчлен експедиция Док може да наеме 120 нископланински работници на сезон, което изтрува 10 000 долара. Тези хора са като пъп на връв по време на катеренето, казва Рехматали, координатор на експедиции на Зир Себир. Алпинистите просто нямат шанс да достигнат върха без тях. През 2008 година нископланинските работници пренасят всякакви неща до къвъжета, Палатки, ортопедични възглавници, пукънки, пилета, списания с голи снимки, ръкавици, малинов ликьор – всичко, което са поискали чужденците. Експедицията, наречена «Летящият скок», плаща на работниците да им пренесат дори буркан мариновани водорасли. Заради Ник Райспък, катерач от Калифорния, носачите. Се нагърбват с 30-килограмов генератор. За да може той да си зарежда лаптопа и да влиза в блога си, който до края на експедицията е посетен от 2 милиона потребители. Носечите мерят големината на товара си на ръка, като го разделят на по 25 кг, когато е възможно горната граница, приета от профсъюза им. Прикрепят товара към дървени рамки посредством парчета плат, мятат го на гръб и започват тежък път нагоре. Чакат ги близо 150 км. Подстъпите към К. Едноседмичният преход от Аскол към капрезвиещия селедник Балтуро. Недалеч от базовия лагер, наблизо близо 5500 метра над морска височина, се издига мемориалът Гилки в памет на жертвите на планината. При този трети опит да покори планината Карим сигурно се е възхищавал от симетричния силует и е мечтал за върха, както никога преди. В Конкордия, на дени половина пътутка, той опава палатката си до тези на шерпите. Чуват се напевите на будистите. Като нюсулманин Карим, за когото няма друг бог, освен лъх, не би се молил на някакъв си връх. За него къне е богиня, просто коварно парче скала. След като носачите стоварват екипировката и си тръгват, алпинистите в експедицията разменят номерата си за сателитната връзка и се опознават, всеки дава отчет за покорените върхове и изгубените приятели. Казват си, че трябва да се откажат от катерането. Но всички споделят, че моментът не е дошъл още. Някой от сърбите, които са били войници, сравняват тръгването от Аскол с тръгването на война. Отвъд селото няма да има овощни дървета, няма да има деца, няма да има закони. Стотиците носачи вървят с тежки стъпки един зад друг в редица, дълга километри. По обяд почти всички спират, а нисулманите свалят товара от гърба си, за да изпълнят сала. Обръщат се на югозапад, към Мека, притискат чела към килимчето, по върху си и се покланят на лах. После работата продължава. Измежду шубраците и дивите рози, през които носачите се провират, стърчат иглички дълги като шивашки игли. Когато температурите се качат до жешките 45 градуса, мъжете избират изсечените скалите пътеки, за да предпазят главите си от слънцето. След два дена на преход изчезват върбите, след още няколко тревата. Ледникът Балтуро, със своите 56 км древен лед, се открива пред очите им като застинало, развълнувано море. На север се издига най-високата скална стена на Земята Транго Тауър. Изпод леда долита звукът на течаща вода, която захрамва река Бралдо. Понякога слънцето успява да пробия облаците и от тази единствена пролука в небето строят снопове кехлибарена светлина. След помалко от седмица достигат конкордия, където Балтуро се слива с помалкия ледник годойностин. Активизиралото се под повърхността на ледника пене се издава спукот, приличен на гърмеж. Ка се издига пред тях, за слански от лети прах, свличащ се по склоновете му. Оградено от пониски върхове, Пирамидата сякаш подпира небето. Мископланинските носачи и чуждестранните алпинисти прекарват една седмица заедно, но истинско съжителство няма. Не си спомням името на нито един от тях, казва италянецът Марко Конфронтола. Даже и обсъждането на практическите въпроси, като например нещата, които искахме да се направят, си беше предизвикателство. Повечето носачи говорят редки езици като балти, ховър, Вакхи, шина и белрушески. Марко говори италиански. Културните бариери усложняват нещата, например любовта на Марко към салама. Тъй като трябва да спазват халал по на Корана, носачите избягват свинско и производните му продукти. Изповядващите исляма пък смятат за нередно жените да носят късигащи и са особено смутени, когато западняците пускат филм за любовта между хомосексуалисти. Планината Бруутбек ме шокира, споделя Якоб. 27-годишен носач от Голапур. Въпреки това го гледа. Като повечето си колеги Якуб се храни отделно и общува с чужденците. Освен това, спино открито. Носачите имат свои собствени отходни места. Все едно бяхме разделени, но равни разказва Нис всъщност аз предпочитах да ползвам туалетните на носачите. Набелите ми колеги често им прилушаваше, и техните не бяха приятна картинка. И ниско и високопланинските носачи намират междукултурната среща за доста образователна и са склонни да простят прегрешенията на клиентите си. Случващото се ме забавляваше, казва шах Джехан, 53 годишен мъж от село Куардо. Веднъж чува от една от палатките шумния секс на двойка от експедицията Летящият скок. На такова нещо. Не можеш да се натъкнеш в Пакистан, но пък трябва ли да имам нещо против? Явно в Корея така се прави. Освен това, експедицията му носи добро заплащане. Средностатистическият пакистанец получава 2 долара и 81 цента на ден. Шах Джахан и колегите заработват по 9 долара или около 90 цента на час, при положение, че минават по 2 лагера на ден и работят по 10 часа. Като се добавят и парите, които получават за бутуши, чорапи и очила, сумата става още по-голяма. Преди експедиционните компании са снабдявали носачите с жизненовожна екипировка, но много от тяха продавали още същия ден. Ако не надръскаш очилата, можеш да изкараш 100 рупи от тях, долари 20 цента на пазара в Скардо, обяснява шуджа Чигри, 36 годишен нископланински носач от голапар. Това са много пари. Сега всички носачи получават талони за закупуване на екипировка. Някои купуват минимално нужното. Други не купуват нищо. Носачите често вървят боси или използват евтини сандали, за да не износват по-хубавите си обувки. Трети пък носят маратонки, които не са им по мярка, останали са от предишни клиенти. Когато се разразят бури, експедициите имат готовност да раздават екипировка за екстремни ситуации, но тя никога не стига, а и някои носачи предпочитат да продадат вместо да използват. Пръстите замръзват и очните ябълки, изгорени от ултравиолетовите лъчи, отразени от слънцето, стават червени като зърната на нар. Мископланинските носачи могат да заработят повече, когато се придвижват по-бързо. Ако се експедитивни и времето е на тяхна страна, могат да направят пет или шест курса док на сезон. Ако пренасям по три товара, ще спечеля достатъчно за година напред, казва за Манали, 19 годишен нископланински носач от село Тисър, където се отглеждат ечемик, грах и пшеница. Някои видове товари са по-изгодни от други. Палатките и консервите са най-престижни, защото са нужни по време на самия преход, казва той. През 2008 сръбската експедиция му поверява палатката, която ще служи за столова. Ако носеше урис, например, Щеше да съществува опасност той да бъде изяден по пътя и тогава яха да го освободят много преди края на експедицията и да заработи далеч по-малко. Въпреки, че протестите от страна на носачите са често срещани, през 2008 все още са рядкост, защото всички експедиции се съгласяваха с нашите условия за заплащане и стандартна работа, обяснява Джафер Уазир, президент на Съюза на носачите Хурпа. За да не се изкушават чужденците да водят преговори за веднъж установените условия, носачите носят ламинирани профсоюзни идентификационни карти и брошури, които обясняват гражданските им права. Въпреки това две трети от носачите, насочили се към К, нямат осигуровки, макар пакистанските наредби да изискват експедициите да осигуряват всички, обяснява Сейд Амир Раза, главен управител на застрахователната фирма Алфин Insurance в Исламабад, единствената компания, която изготвя осигуровки за пакистанските носачи. Полицата е на стойност 1,75 долара на месец и е с покритие от 1200 долара при смърт, причинена от видим инцидент. Ако никой не стане свидетел на смърта, което често се случва, когато носачите са пръснати или изчезнат в пропаст, полицата се анулира. Средно двама носачи умират от видима смърт всяка година. Никой не проследява смъртта на неосигурените. Чуждестранните алпинисти също си поемат риска. Техните животи не могат да бъдат осигурени. Дори специализираните компании отказват да осигуряват катерачите при инциденти и смърт на повече от 4000 метра. А това е по-ниско от базовия лагер на лекарската помощ за тежко ранените също не е по подразбиране. Преди Пакистан изпълнява въздушни. Спасителни мисии винаги, когато безстрашните пети има къде да кацнат, но никой не спонсорира армията при тези операции. Един спасен пръст струва на пакистанските данакоплатци, майка си, баща си, обяснява бригадир Бешир Бас, изпълнителен директор на авиация Аскари, която изпраща хеликоптерите. Сега правителството изисква всяка експедиция да се регистрира при Аскари и да депозира 6000 долара но само една трета от експедициите го правят. Ако сумата не се внесе предварително, няма да дойдем да ви вдигнам. В офиса си сламабът, господин Бас обича да показва на клиентите си следния надпис, стоящ на бюрото му, добрата преценка идва опита, а опит се трупа заради лоша преценка. Когато опинистите отказват да платят, той поклаща възмутено глава за него всички онези, които тръгват към жестоката планина на осигурени, са банда Дон Кихотовци. Експедицията от 2008 избира камени следник на около 3 км от подножието на Казабазов лагер, достатъчно безопасно от лавини разстояние. Зелени и жълти конуси стърчат от снега като гъби, окичени с банерите на спонсорите на експедицията. Към края на юни базовият лагер е заприличал на мултикултурно градче с население от 120 души. От палатките строят смях и рок-музика. Генератори бръмчат насред мрежа от кабели. Мокри чорапи изпускат пара на слънцето. Слънчеви панели вместо котлони. За на мястото е приятно, но първото нещо, което забелязва Чиринг Дордже, е вонята. Носи се от общ гроб на юг, между ледниците Савоя са Воя и Годойностин. Мемориалът гилки колона от камъни, висока 2 метри половина, е паметникът на незнайния воин семейни снимки и непрочетени писма стърчат от всички страни. Разръхвани шалове са увити около основата му, като превръзките на мумия. Тези веещи се на шалове, или катас, са дарове, които будистите оставят като молитва към боговете. В горещите дни мемориалът вони на разлагаща се плът и миризмата пропива в косите и дрехите на околните. Метални чинии, прикрепени към скалите, Блестят на Слънцето. Изписаните имена на жертвите НАК показват дати от 1939 насам, а месеците са от юли до август сезонът на експедициите. Мемориалът Гилки е зловеща необходимост, защото труповете на загиналите рядко стигат. Подножието на планината цели. Смъртните случаи на Еверест често изискват семействата на загиналите да изпращат екипи, които да съберат останките. Това не се случва на к жестоката планина поглъща жертвите си по време на дългата зима между експедиционните сезони. Тя обковава в телата и малко по малко ги разбива скалите, а десетилетия по-късно изплюва разкъсните останки, разнасейки крайниците им славините. Когато приятелите на Гилки издигат каменната колона през 1953, за да почетат приятеля си, поставят началото на мрачна традиция. За да пазят лагерите си чисти, Алпинистите започват да използват мемориала като лобно място за останките на загиналите, за пръстите, тазовите кости, ръцете, главите и краката, носени от топящите се снегове. Да зарувиш останките под мемориала им изглежда много по-почтително, отколкото да ги оставиш на гарваните. Повече от половин век мястото служи за предупреждение за живите и освещение на мъртвите. Тръгналите да покоряват капосещават посещават мемориала за да си напомнят в какво се забъркват. За Чиринг това е пълна гротеска. През 2008 Чиринг е сред първите, пристигнали в базовия лагер, и му прилушава да спи и яде толкова близо до него. Защо, недоумява той, някой ще иска да заравя тези хора под скалите? Там телата замръзват през нощта, размразяват се на сутринта, пържат се на слънцето цял ден, а после замръзват отново. Заради случващото се, притеснява се той, душите остават затворени, вместо да получат освобождението, към което отчаяно се стремят. Чиринг вярва, че богинята на планината страда заедно с тях. Не искам и да се приближавам към мемориала, казва той. Умолява и приятеля си Ерике Мейер да не го прави. Чиринг вярва, че телата заслужават по-добро отношение. Шерпите и много будисти предпочитат да кремират телата. Димът носи духа към небесното царство, също както го отнесъл и духа на майка му. Ако някой загине на височина, на която не растат дървета и е трудно да се намерят дърва за огън, вместо кремация се прави небесно погребение. По време на небесното погребение будистки лама или друго лице с религиозен авторитет пренася тялото на някой хълм. Докато гори тамян и изрича е мантри, той насича тялото на парчета. Разбива костите с чук или камък, а плъта смесва с чай, масло и мляко. Това привлича лешоядите, птиците изяждат всичко, като така отнасят духа високо в небето, където му е и мястото. Душите, останали под мемориала гилки, нито се кремират, нито получават небесно погребение, и това безпокои Чиринг. Решава... Че трябва да научи повече за нрава на богинята на Каи се допитва до друг шерп Пемба Гялдже, посветен будист, член на холандския екип. Пемба принадлежи към Пълдордже древен клан шерпи от Сулукхумбо. Освен, че е на върха на етническата иерархия, Пемба е покорил Еверест шест пъти и се е подготвил в престижното икал на сенал и Далпенес в Шамуни, Франция. Също като Чиринги, той е пълноправен член на екипа от западняци. Двамата са естествени съюзници, но характерите им са различни. Пемба обикновено наблюдава възникващите дискусии от страни, предлага сдържано някакъв съвет и пак се оттегля в мълчание. Този маниер на общуване кара Чиринг да се чувства неудобно, затова и накрая той решава да потърси друго мнение. Обажда се на своя лама по сателитния телефон разговор, който му струва 2 долара на минута. Нгаван Госър Шерпа вдига на осмото или деветото позваняване. Ламата обяснява на Чиринг, че се моли в ступата Бадханат в Катманду. Не мога да усетя настроението на такър Дулсангма от такова разстояние, казва му. Дава му съвет да изпълни церемонията Пуджа и да обърне внимание на реакцията на планината. И не предприема и искачване във вторник, добавя. Нищо добро не предвещава този ден за теб. Чиринг изключва телефона и започва да събира камъни, които струпва в центъра на лагера, където построява чортен светилище, с което да отдаде почет на богинята. Към него прикрепя будистки молитвени флагчета. Червени, сини, бели и жълти парчета плат, штамповани със свещени стихове и окачени на въже, представляват лунгта на тибетски конветрогон. Ерик и други алпинисти се присъединяват към Чиринг със засилването на бриза. Вятърът удря като към шик знаменцата, а те пречистват въздуха и пращат благословия на лагера. Чиринг знае, че Такар Долсангма е там. Грижливо рецитира е мантри и я е моли за напътствие и опрощение. Поставя пикела и котките си до Чортена, както и купа урис с надеждата, че тя ще приема даровете и ще благослови екипировката му и ще опрости вредата, която са щели да и. Причинят Чиринг пали Таня ни посипва брашно по лицата на приятелите си в знак на благопожеланието му те да доживеят дълбока старост. Накрая моли богинята за позволение да започне изкачването. Церемонията е неуспешна. Богинята не дава никакви знаци. Тази нощ по склоновете и бушуват лавини, а на върха силни се труини течения. Повече от седмица тя се крие зад облаците. Когато летящият скок пристига в базовия лагер на 15 юни, Чиринг веднага разпознава проблема – шефът на пасан глама. За останалите господин Ким също е поличба. «И аз се молех богинята да не разпознае господин Ким», казван Гаванг Бехоте, готвачът на корейската експедиция. Въпреки, че Ким се е постарал хората му да са сред най-добре екипираните в базовия лагер, Шърпите не го гледат с добро око след сдърпване през 2007. Същата година член на екипа на господин Ким се натъква на кварцова скала с корейския символ за Еверест, естествено издълбан в кристала. Според организатора на експедицията господин Ким обявява камъка за свещен и алпинистите издигат ултар в палатката, служаща за кухня. Вярват, че кварцът ще ги пази при изкачването на тибетската страна на Еверест. Но камъкът изчезва и всички от лекящият скок изпадат в паника. През следващите четири дена изоставят катеренето и претърсват базовия лагер за талисмана. На петия ден китайски офицер за свръска Еквивалент в базовите лагери на длъжността Шериф пристига да разследва твърденията, че един от корейците е нападнал Шерп, обвинявайки го за изчезването на камъка. Джейми Макгинес, новозеландецът, организирал експедицията на Ким, Влиза в словесна престрелка с клиента си. Казах на Ким, че ще изтегля всички шерпи, ако са народниците му се заяждат с тях за някакъв си изчезнал камък, разказва Джейми, който се консултира с офицера по въпроса с отнемане на разрешението на корейците. Господин Ким поднася своите извинения и експедицията успешно достига Еверест сред изкачилите върха и братовчедът на пасанг Джумик Бехоте. След Еверест, шегувал се Джумик. Да работиш за летящият скок било като да скочиш от скала и да очакваш да полетиш. На кореците се хваляли на Чиринг и Ерик, че летящият скок има спонсори за чудо и приказ и че ще достигнат върха независимо от цената. Чиринг стои на страна от членовете на летящият скок, точно както и от мемориала Гилки. Все пак присъствието на господин Ким му оказва влияние. Преди няколко месеца Чиринг е обсебен от мисълта за къ, сега обаче започва да мисли, че жена му може и да е била права, може би къне си струва риска. Иска да чуе мнението на Пемба. Отново телефонира на своя лама и го моли да изпълни още една церемония по в от ханата. Цяла седмица Чиринг добавя още и още камъни към своя чортен, който достига 2 метра най-високия флагера. Все още има чувството. Че изкачването на планината е грешно. Гаванг бехота се чувства по същия начин. Усещам как времето се променя всеки път, когато надир Али и пакистанският готвач на сърбите коли няко е коли някое животно и после сервира месото му, казва той. Чиринг споделя на гласата му и минава на диета от ориз и оризови спагети. Повечето в лагера пренебрегват богинята. Поглъщат лакомочи с бургерите на Надир, играят покер. Разлистват порно списания, ближат течен шоколад, нутела от буркана, обсъждат бива кабунати, обновяват блоговете си и мрънкат за времето. Чиринг вижда, че младият мъж, не е от лекящият скок, също не се моли много. Твърде заед е да изравнява терена за опъване на палатки и да копае отходни ями. Чиринг го наблюдава загрижено. Пасанг работи здраво, но не разполага с кой знае какви инструменти. Това значи, че има крайна нужда от работата и е готов да направи всичко, което поискат от него, независимо от опасността. Пасанг напомня за себе си на Чиринг още веднъж. Точно преди да започнат изкачването, тръгва ентусиазиран и разсеян. Чиринг се надява Пасанг скоро да започне да се съобразява с тъкър Сангма. Ако Пасанг тръгва зак заедно с лекящият скок, то той ще има нужда от нея. Чиринг скоро осъзнава нещо. Което Пасанг не е той и братовчедите му не са се здобили с работата заради извънредния си късмет, сила или умения. Избрали са тях етническите бехоте, просто защото шерпите не са искали да работят за летящият скок. Една вечер, точно преди времето да се проясни експедициите да започнат покоряването на върха, Чиринг вижда Пасанг да коленичи до Чортена. До този момент Чиринг не е говорил с него, но решава да се присъедини към молитвата му. Коленичи, притиска длани и се навежда напред. Вместо да насочи молитвата си към богинята или в името на децата и жена си, той се моли планината да закриля пасанг. Когато отваря очи, Чиринг вдига поглед към хоризонта. Скрит зад бушуващите бури съседмици, най после се материализира пред погледа му, сякаш погълнал небето. Глава седма Боговете на времето Равалпинди. ПАКИСТАН През юни 2008 година, деня, в който клиентите на Шашин пристигат в Пакистан, бяла, корола, натъпкана с 30 кг изкуствен тор, дизел и тротил, се промъква на обезпокоена през пропускателен пункт на участък е 6 наклонена черта, едно близо до дипломатическата зона Нисламабът. Шофьорът, 18-годишен самоубиец на име Камал Салем, завива наляво по улица 21 паркира пред Датското посолство. В 12 на обяд колата избухва. Бомбата отваря в пътя кратър с дълбочина над метър, изпепелява камал, преобръща автомобила, отнася металните врати на посолството, превръща в прах по-голямата част от предната стена на сградата, избива прозорците и събаря четвърт от съседната постройка. Дозина коли са пометени от пътя, а отломките задръстват участък F-6. Навсякъде има тела, съобщава телевизия Александър Джезира. Взривът се чул във всички краища на града и буквално е свалил листата от дърветата. Осем души са мъртви, включително и неидентифицирано дете, а 27 са ранени. Александър Кайда нарича атаката «отмъщение». Датски вестници са публикували серия от карикатури, шегуващи се си сляма. Една от тях осмива пророка, като го изобразява с бомба, скрита в тюрбана му. След експлозията журналистите обрисуват ситуацията така: Джихадът е на път да превземе Пакистан, да сложи ръка на ядрения му и да затрие цивилизацията. Но за чужденците, запътили се към случилото се е просто временно забавяне. Както казва сърби над Хоселитобите, в исламът Армагедон не е нищо особено. Шашин Бай приема атентата лично. В очакване на товара на клиентите си той се пита доколко е здравомислящ светът извън Шимшала. Заради някакви си карикатури, Алкайда убива деца. Той инструктира сърбите да не излизат от хотела. «Ще ви покажа истинския Пакистан», казал им. Страната, каквато я познаваше Шин, е мирна през по-голяма част от времето и му се иска и чужденците да успеят да я видят отвъд тероризма в истинската и красота. Същото иска и планинарската индустрия. За да насърчи по-нерешителните туристи, Алпийският клуб на Пакистан успява да извоюва специални условия за алпинистите. Към 2008 Министерството на туризма, на базата на скала, отчитаща височината и сезона, е свалило цените за 8000 на наполовина в сравнение с тези от преди атентатите на 11 септември. Някои от по-низките върхове са на разпродажба с намаления до 95%. Разрешителното закъ е за 12 000 долара, докато за Еверест е 7 пъти по-скъпо. В същото време министерството спира да налага ограничения на броя експедиции, дока и останалите върхове. На практика всеки, който има парите, може да се пробва в Пакистан по всяко време, по всеки маршрут. Повечето алпинисти оценяват намалените такси и полеките правилници. Плащаш, за да си в играта. Това искаме ние, обяснява председателят на Алпийския клуб на Зирсебир. Правителството няма правото да решава кой може и кой не може да се катери. Политиката на Непал е сходна с тази на Пакистан. Съединените щати имат по строги изисквания. Макар най-високият връх на Северна Америка да е на височината на най-ниско разположение лагер на К, алпинистите, запътили се към Денали, Аляска, трябва да представят кратка работна биография преди да получат разрешение. Ако кандидатите... Няма достатъчно опит, ще ги повикам и ще им кажа. Виждам, че сте били на Ледника Гръсхопър няколко дена, но деня ли е различен, обяснява Джо Рейхард, рейнджер от бюрото за националните паркове. Ще се опитаме да ги откажем, да ги убедим, че е твърде опасно. Бюрото няма право да отказва на хората достъп до обществени места, но разглежда кандидатурите цял месец и изисква алпинистите да посетят презентация за риска от лавини и пропасти, от звука върху природата, етикета за използване на фиксирани линии и хигиената. Бюрото прокарва и поддържа фиксираните линии на Денали, а да накоплаците плащат за въздушни спасителни операции. Хеликоптер отнася ранените алпинисти до болницата независимо дали могат да си платят или не. Изкусително ниските цени за каракорумската верига си казват думата. След атаките от 11 септември туристите избягват Пакистан. През 2008 чуждестранни тълпинисти, пристигнали да покорят К, са повече от 70, макар, че половината ще бъдат възпрепятствани от болести, преди да започнало изкачването. Стотици други ще се пробват на близките върхове. Вместо да се откажат, хората тръгват къмка на тълпи. Шашиин иска да остави клиентите си с добро впечатление за своята религия и страна и когато пристига в базовия лагер със сръбската експедиция, опитва да влезе в ролята на посланик. Част от работата ми изисква да поддържам някаква хармония във взаимоотношенията, казва той. Но дипломацията е трудно нещо, когато алпинистите поставят неизпълними условия. Сингапурците, например, искат от Джахан Байк, техния високопланински носач от Шиншала, да пренася товар през зона, която Джехан смята за лавиноопасна. Джехан се опава. Оволнене. След това Шашин намира на Джехан друга работа. Новият работодател на джехан, Хъдолбарет, 61 годишен френски застраховател, плаща добре и вече на Ел и друг човек от Шимшал, Карим. Но шашин скоро се появяват лоши предчувствия за Хю. Един ден. Когато се катерят по еморените близо до базовия лагер, двамата с Карим забелязват ханаведен така, сякаш завързва обувките си. На скалите пред него лежи обезцветена ръка, откъсната до лакът, с достатъчно добре запазени ногти. От празната раменна орбита стърчат сухожилия. Хю е направил няколко снимки. Насочвайки обектива към мъртвите устни на човека. Шашиин и Карим не могат да понесат гледката. Мисулманите считат устата, която произнася Корана, за най-свещеното място от тялото. Когато дойде смъртта и Аллах изпрати ангел, за да изведе духа, мисулманите по традиция затварят устата и очите на починалия и сресват косата му. Къкят тялото в благоханна вода, увиват го в чисти чершафи и го спускат земята, обърнат надясно, към мека и всичко това трябва да стане, преди да е паднала нощта в деня на смъртта. Шешин посочва загиналия. Това може да всеки от нас, обръща се към Карим. Карим го пита, какво трябва да направят. Нека аз се оправя с това, отвръща му Шешин. Няколко часа по-късно в базовия лагер Шешин спира Хю, за да говори с него. Какво възнамеряваш да правиш с тези снимки? Пита го. Нищо е отговорът на Хю. Много алпинисти го правят, фотографират останките около ледника, обяснява му. Когато изкачвал Еверест, Фю за малко не се препънал в замръзнал труп. Смъртта била част от играта, казал му, а той просто е документирал. Шешин знае какво означава това. Ще ги публикуваш ли в интернет? Не, в никакъв случай, отвръща му Хю. Обещава да пази снимките за себе си. Да излагаш мъртво тяло на показ по този начин е светотатство. Семейството на загиналия може дори да попадне на снимките в интернет и да го разпознаят. Шашин се успокоява. На 11 юли той кани французина на събиране. Честването е по случай 55-та годишнина от коронацията на Агък Хан, Ден на солидарност за нюсулманите смилисти, които приемат този пряк наследник на Мохамед за свой духовен водач. Надир, готвачът на сърбите, коликоза, нарежда маси под слънцето и поднася бадемов кекс и месни шищета. Междувременно Шашин нарежда гостите в кръг и всички заедно пляскат с ръце, докато Карим и Тхехан пеят на въкхи. После започват танци и ха се развихря в буги в центъра на своеобразния дансинг. Облечен в спортни панталони и шапка, разкопчена риза, кашмирен полувер, той подскача и мята ръце на ритъма на музиката, като ранена чайка. Просто влиза под кожата на останалите с изпълнението си. Насред подсвиркванията ха отстъпва дансинга на Карим. Имам ревматизъм, обявява. Смейки се, Шашин решава, че е бил несправедлив в оценката си за. Добросърдечния французин. Но не, малко след разговора им ха прехвърля снимките на лаптопа си. Започва поредната статия в блога си, в която разсъждава над идентичността на заснетото. После натиска бутона изпрати. Алпинистското общество в много аспекти прилича на гимназиалното. Не са много високопланинските алпинисти, така че всички се познават. Като се добави страхът от смъртта и загубата на крайници, обяснимо е защо се сформират групички и напрежението между колегите се натрупва. Катерачите постоянно си разменят съюзници, говорят за гърба си, влизат в пререкания, преминават в противниковия лагер и се перчат един пред друг. Някои от тях се карат като побери. Водачът на холандците Уилко Ван Роен, например, се държи точно като 13 годишно момиченце, спомня си ни крае, алпинистът от Калифорния. Държеше се студено, цупаше се и правеше мръсни номерца, за да си го върне, и не казваше едно... Здрасти, дори щом го поздравях като се разминам. Аз направо не мога да повярвам, какво носи на главата си. Обяснява на свой ред Уилко. Ник носи лека каска за Зетелмитир, твърде ненадежна зък, някаква си пластмасова колоездачна каска. Уилко просто ме мрази, твърди ник. Не знам защо. А и не си носеше въже. Продължава Уилко. Моето въже си беше в американски отбор. По цял ден се ровеше в интернет и най-много да донесе бензин за генератора си. Уилко просто злобеше: Препирни възникват по всякакви въпроси от важни до жизнено важни, но винаги, когато ги чуе, Чиринг се затваря в себе си. В сравнение с тези, които изкачват Еверест, алпинистите нака преминават границата между лодоста и смелостта много полезно. Много от тях се надяват да покорят всичките 8000 и 14-те върха, надхвърлящи 8000 метра, и у някои самоувереността далеч надхвърля способностите. Силните гледат с нисхождение на слабите, слабите ненавиждат факта, че не ги броят за нищо, и тази арогантност разстройва Чиринг. Знае, че ще им се наложи да работят заедно и набелязва най-амбициозните в групата. Дълбоко впечатлен е от Алберто Серейн, баски спанец. Никога не е виждал европеец да се катери като шерп. Алберто е сключил сделка с Шашин да работи като високопланински носач срещу палатка. Освен. Шашин и Алберто друг много опитен катерач в базовия лагер за Чиринг е Уилко. Като рицар на ордена на Ориндж, наса Уилко е на третия си кръстоносен поход. Опитвал се да покори жестоката планина два пъти преди това, но неуспешно. През 1995 година скала смазва ръката му така, че коста просто пробива плътта. През 2006 го възпрепятства времето. Този път у Илко е първият пристигнал при К, като е прокарал 3000 метра въжета по маршрута Цезен. Но когато загърбва рицарското и се опитва да изкара пари от тези, които ползват прокараните от него въжета, популярността му намалява. През по-голямата част от времето повтаря, че иска да се вкъщи при съпругата си и седеммесечния им син. Имах нужда да чувствам любов, спомня си той. Плачех в палатката си и си мислех, тая планина ще ме довърши. Чиринг разпознава носталгията, която мъчи Уилко, но рядко говори с него. Предпочита компанията на ирландския му колега Джерард Макдоналд който се разбира с всички. Музикантът и инженер Джерард се здобива спрякора прякора Иисус заради месианската си брада и ролята си на имиропазител флагера. Освен това има зад гърба си нещо като възкръсване и вдлъбнати черепа си за доказателство. През 2003 година, на път към Касуилко, Джер на повече от 7000 метра височина, когато по край него профучава скала. В опи да се предпази Джер от отмята на страни и тогава с като шайба за хокей се забива в каската му. А каската не е каква да е кевларена, използвана като част от облеклото, предпазващо от куршуми. Въпреки това тя се огъва, ударът отчупва парче от черепа на Джер, като оголва мозъка му. Партньорът на Джер, Банджо Банан, вади чора под раницата си и запушва дупката. Изпаднал в делириум и губещ кръв. Джередва успява да започне да се спуска. След няколко часа отчаяние той успява да стигне базовия лагер и губи съзнание. Заради бурите хеликоптерът не може да кацне този следобед. На следващия ден Джер е отнесен в многопрофилната военна болница на Скардо. Ако Чиринг се беше здобил с дубка в главата, отдавна да се отказал, но неговата гледна точка е по-скоро изключението. Базовият лагер е пълен с побърканяци на които адреналинът им идва в повече. Начало на класацията е скиурът екстремист Марко Комфортола, който забавлява останалите с. Видеоклипове, в които профучава на сантиметри от отвесни скали в аеродинамичен костюм. Татуираният на врата му готически надпис гласи «СВД» – «Дивък». На десния му бицепс са наредени по един за всеки покорен 8000-ник. На китката му надпис с будистката мантра – ОМ маня Апидемия Медитация за благосклонност към околните. 37-годишният мъж живее с майка си. Когато го питат за дългосрочните му планове, той отказва да се обвързва с конкретен отговор – женен съм за планината. Кайкисъл, противен тип. Марко няма съмнение относно пола на върха, защото е много търсен от жените и никоя жена, пък било той богиня, не би го отхвърлила по начина, по който го прави жестоката планина. През 2004-та буря помита палатката на Марко заедно с екипировката му. Твърдо решен да успее този път, Марко гордо се разхожда и с лагера с логото на един куп спонсори на градите си, готов енергично да се здрави с всеки. За разлика от общителния италианец, сърбинат Дрен Мандич прекарва свободното си време далеч от тълпата. Чиринг често го забелязва да обикаля еморените, да снима птиците или приведен да се съзърцава някоя туфа мъх. От дома, в Сърбия, Дрен е доброволец с сиропиталище за животни и през годините под грижите му са попадали всякакви изоставени твари и кучета, риби, патици, коза, хамстери, папагали, гълъби, катеричка, змии, паяци, костенурки. Като дете Дрен дори отказва да стъпва в тревата. Как ще се чувствате, ако ви стъкят на врата, пита той възрастните. Кръстън на дърво с лечебни свойства, дрен, сега на 32, е влюбен в служителка в зоопарка. Чиринг понякога също броди по еморените, но когато има нужда да се отпусне, обикновено търси компанията на най-веселите хора наоколо младоженците Сесил Скок и Ролф Бае. Те канят Чиринг да спина на доваемия им матрака и, и да гледат комедията «Борат – културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ». Заради пониските нива на кислород антигероят на филма е още по-смешен и те не могат да спрат да гледат филма отново и отново. Сесил, която някога е наричала Катеренето, доминирана от мъжете територия, е първата жена, успяла да завърши танар. Шлем експлорър е с Гранд, покорявайки най-високата планина на всеки континент Седемте върха, както и Северния и. Южния полюс за двамата с Ролвка е един вид меден месец. Женени са само от година. Запланували са по традиционно приключение след като искат да имат бебе. Чиринг се възхищава на младоженците и като ги гледа, дава му липсва. Понякога се чувства сам насред тълпата от непознати. Ерик му съдейства с упражняването на английския, като му помага да чете, а Чиринг помага на Ерик да раздава лекарства на болните. Лекуват всичко от бронхит до апендицит, грижат се лагера да е зареден с нужното и чакат времето да се оправи. 27 дена бурите не позволяват на никого да стигне далеч. Шашин се упражнява в дипломатичност, Ник си зарежда генератора, Уилко плаче в палатката си, Дрен изучава мах и птиците, Ролф и Сесил гледат, борат, а Пасан фиксира въжета за лекящият скок. Сетруйните течения вилнеят на върха с бясна сила, а под снежните велици лагерът е като погребан. Единственото, което могат да правят, е да чакат докато времето не се успокои. Около планетата ни се вихри невидимо море от въздушни вълни и течения. Алфред Расъл Уолис, съоткривателят на еволюцията чрез естествен подбор, го нарича Великият въздушен океан. Газове се разширяват и свиват, издигат се и падат. Затоплят се и се охлаждат. Слънчеви лъчи се стрелкат между атмосферните пластове и удрят земята, превръщайки се в топлина. Благодарение на въздушните строициклоните клоните и водните течения, енергията на земята непрекъснато циркулира. Затворени в базовия лагер, екипите наблюдават гневливото ниво на атмосферата, тропосферата. Залозите са високи, в безветрени дни върхът се ражда пред очите им, Непредвидими бури го убиват след това. И докато будистите изпълняват церемонията пуджа, а мисулманите коленичат за села, и едните, и другите почитат метеоролога. Добре финансираните експедиции си наемат личен за по 500 долара на ден по време на сезона. Нищо не може да предскаже времето напълно точно на инфрачервени и сателитни снимки. Както и цял арсенал от статистически методи и компютърни програми не могат да направят прогноза за около 10 дена напред. През по-голямата част от времето тази зъка е една и съща. Върхът е в клопката на сетруйните течения са седмици. И все пак за няколко благословени дни през лятото ветровете отихват. Този така наречен прозорец във времето се отваря за кратко. Докато трае, алпинистите се аклиматизират, за да могат да атакуват планината, когато метеорологът даде знак. А климатизацията им зависи от генетиката. Някои се приспособяват за две седмици, други така и не свикват. Колкото и да се опитват, не могат да изкачват големи височини без кислородни бутилки. Именно тези различни биологични отговори обясняват изобилието от стратегии за добра аклиматизация. Алпинистите препоръчват да се ядат банани, да се медитира. Да се практикува йога, да се спи на лявата страна на тялото, да се пие диамокс или пък да се избягва и да се дъвче ярса гумба, е мумофицирана гасеница, от чийто мозък излиза спора на гъба. Почти всички стратегии за аклиматизация включват катерене с цел създаване на лагери, след което и ред на разтоварващ период на по-малка височина, под 5500 метра. Алпинистите започват изкачването сутринта, а преди да се стъмнило, се спускат. Това събужда тялото и го кара да започне да се климатизира бързо поне на височина не по-голяма от 8200-300 метра. Оттам нататък започва зоната на смъртта. Там никой не успява да се справи. На такава огромна височина процентът на кислород във въздуха е същият като на морското равнище, но налягането е много по ниско в един обем въздух има много по-малко молекули газ. Затова и тялото не може да извлече нужното му количество колкото повече време. Прекарваш в зоната на смъртта, толкова послаб и изтощен се чувстваш. Храносмилателната ти система отказва и тялото започва да разгражда собствените си мускули. Истински ад. Усещаш как организмът ти запада, казва Уилко. Това е все едно тичаш нагоре по стълбите, ама да вдишваш въздуха през ламка. Някога да сте опитвали нещо подобно. Аклиматизацията удължава периода на оцеляване на алпинистите в зоната на смъртта. По време на аклиматизацията бъбреците секретират повече бикарбонатни йони, които увеличават киселиността на кръвта и очастяват дишането. Костният мозък пък произвежда червени кръвни клетки на много по-големи обороти, така че кръвта да може да освоява оптимално количество кислород. Увеличава се и притокът на кръв в белите дробове и мозъка. Без период на предварителна климатизация всеки директно спуснат на къби припаднал след минути. Привикналото тяло от друга страна издържа няколко дена. Периодът на приспособяване обаче си има и своите странични ефекти. По високата концентрация на червени кръвни телца сгъстява кръвта. Полесно се образуват с и сърцето трябва да работи по-усилено. По високото кръвно налягане, пък разнася със които се придвижват по краката и запушват коронарните артерии, което води до сърдечни удари. Освен това има опасност и отедем или анормално задържане на течности. Кислородният глад кара клетките да подават повече азотен оксид и други химични сигнали на капилерите, което ги стимулира да се изпълват с повече кръв. Разширените капиляри са пряко свързани с повисоко налягане, от което се късат. На лице са кръвоизливи там, където никак не трябва да ги има. Капилярите в очите се пръскат като фойерверки и в сериозните случаи тези кръвоизливи замъглява зрението. Когато се събере течност в белите дробове, където концентрацията на капиляри е най-голяма, алпинистите страдат от височинен балодробен оток. Болните не могат да дишат нормално, едвам си поемат въздух, все едно постоянно се задъхват. Хриповете, които издават, приличат на лая на морски лъв. Полсът им просто препуска. Белите им дробове не могат да доставят кислород на тялото. Смъртта настъпва след часове, освен ако катерачът не слезе бързо на по-малка височина или не бъде интубиранс. Ръчен апарат за изкуствено дишане. Също като дробовете мозъкът, който се изпълва с огромно количество кръв, е подложен на риск от кръвоизлив. Такова състояние се нарича височин на церебрална едема. Първите симптоми обикновено са слаби. Може да са само признак на остра височинна болест. Обикновено обаче жертвите бързо се влушават. Започват да се чувстват така все едно садист и спробва пневматичен чук върху черепа им. Трудно им е да стоят на краката си и речта им става неразбираема, все едно са изпили поне 10 чаши мартини. Половината тяло може да стане безчувствено. Мирисът, звуците, Вкусът и видяното стават нереални. По време на експедицията дока през 1954, благодарение на височините халюцинации, изведнъж се озувах в павилон за сладолет в Падова, казва италянецът Бруно Занети. Казах си, не може да е истина. Сам съм в палатка в Пакистан, но не, все още усещах вкус на сладолет в устата си. Трудно е да се каже кога ще сполетят тези състояния. Мога да съборят дори най-издръжливите, които никога не са имали проблеми в разредения въздух. Парадоксалното е, че умиращите често не разбират колко лошо състоянието им. Дори онези, които се справят добре с височината или имат бутилки кислород, могат да усетят оттук в тялото си. Виаграта помага. Лекарството отпуска унуса на балодробните артерии и увеличава издръжливостта на мускулатурата, така че алпинистите често я взимат. Специалистите все още не са стигнали до съгласие по въпроса дали голямата височина причинява необратими мозъчни увреждания, но кислородният глад със сигурност замъглява мисленето през 2008 година, например, холандецът Рюланд Ван почти се обгазява до смърт. На един юли, при 7000 метра височина в палатката си, той топи лед върху газов котлон без достатъчна вентилация. На котлона има предупреждение, да се използва само на открито, обяснява Уилко. Палатката се изпълва с въглероден моноксид и риоланти изпада в безсъзнание. Ще ли да умре, ако колегата му Кърт Хегенс не го изнася веднага на чиства дух? Въпреки, че става въпрос за грешка от недоглеждане, жестоката планина едва не взима първата си жертва за лятото. Катерачите го наричат «бога на времето», но метеорологът Янги Зенданър е атеист до такава степен, чий свещеник ще. Изяде. Множествената склероза го е приковала към инвалидната количка, но гласът му се чува на 9000 метра в тропосферата. От апартамента си на приземен етаж в Шамони Ян е хорограф на маневрите на Хю, Карим и Джахан. На 22 юли Ян проучва два екрана с жълти линии и зелени вълнообразни контури, наложени върху картата на Казахстан. На изток се завих циклон. Докато окото на циклона приближава Китай, област на високо налягане се формира над Каракорум в западната част на циклона. В тази област, точно надка, за 4 дена ще настъпи почти неестествено затишие. От 10 години насам не бях виждал такова красиво, ясно време, спомня си Ян. Не им се обажда веднага. Стоях в кухнята и протаках. Знаех. Че на един август времето ще бъде перфектно. Също така знаех, че прогнозата ми може да доведе до смърта на приятел, набира номера на Хъснал Хота. Когато сателитният телефон на Французина извънява в базовия лагер, Хил, Карими и Джахан се приготвят за път към дома. Хъна разполага с спонсори за чудо и приказ, след четири трудни седмици, закотвени в лагера, той може да си хване полет за Париж, без да разочарова никого освен за болекаря си който му е поръчал снимка на блесналите навърха, на върха Забина Хю. След като чува новините за времето обаче, Хио е твърдо решен да остане, както и много други. Този ден сателитните телефони в базовия лагер не спира да звънят, а между палатките снуват изпълнени с ентузиазъм алпинисти. Базовият лагер не беше същият, казва Мартен Ванека, ръководител на една от експедициите, получил малко по-рано съобщение от холандския бок на времето. Въпреки, че до проясняването остават още девет дена, алпинистите нареждат пикелите, въжетата и клиновете на еморените с готовността на късапи, готови да изкормят шопър. Струпват се около лаптопите си. Приготвят котките. Но скоро проблемът става очевиден, при толкова много хора, запътили се към върха, склоновете му ще бъдат пренаселени. Никой не иска да пропусне шанса си, а и прогнозите са само за 4 ясни дена. Отборите решават да си съдействат. Четири дена след новините две дозини катерачи се събират в столовата на сърбите за последна логистична среща това лято. Жълта светлина се просежда през нелона. Колаш от хранителни етикети в стилланди. Орхол виси над главите им. С силно под сладен чай в ръка, алпинистите пристъпват нервно от крак на крак, нетерпеливи и развълнувани, сякаш всеки момент ще се качат на увеселително влакче. Не спират да обсъждат покоряването на планината. Екипите ще поемат по два маршрута Абруци и Цезен, които се срещат при четвърти лагер. 26 души избират абруци, останалите 10 цезен. Абруци, най-популярният маршрут. Следва югоисточния хребет. Има четири лагера на 6187 м, 6705 м, 7315 м и 7924 м. -ма. Малко след първи лагер отвесна скала си пе камъни като дъжд над главите на преминаващите. Алпинистите трябва да преминат в ранното утро, когато ледът все още стегнат. После им се изпречва комина на къщата. Свободното катерене по тази скална тръба, и то с раница на гърба, е неразумно, така че алпинистите преодоляват с помощта на права стълба и зафиксирани въжета. Втори лагер пък е платформа, която опира в отвесна скала, е метена от силни ветрове. После маршрутът се провира към черната пирамида, 600 метрова стена от грани Тигнайс, на върха, на която е кацнал трети лагер. Малко преди зоната на смъртта маршрутът става равнинен, това е рамото Ледникова седловина, където е разположен висок лагер. Маршрутът СЗН е по-дълъг и изисква повече техническо катерене, но е по-безопасен. Избягват се някои зони с скални свличания. Самото си начало, при базовия лагер, маршрутът следва хребет, полегат като скиписта. Първи лагер, на около 5800 метра е затъкнат зад пеперодовидна оголена скала. Скална стена предпазва втори лагер, на малко над 6100 метра, от ветрове и лавини. Оттам пътят лъкатуши по край стената, след което се разлива в безличен склон, наречен Бялата пустиня. Трети лагер е загнезден зад Гнайсова издатина на над 7900 метра. Стръмно ледено поле и скална кула са последните препятствия, преди Цезен да се слее бруци. Маршрутите Абруция и Цеден въжа следващата страница времето, нак се прояснява едва за четири дена и това кара тълпа алпинисти да атакуват върха наведнъж. Избират един от двата маршрута, чиято събирателна точка е четвърти лагер. От четвърти лагер, общ за двата маршрута лагер при рамото, пътят приближава гърлото на бутилката. Опашка от хора пълзи по тесния улей. След – гърлото на бутилката. Маршрутът се спуска диагонално през югоисточната страна по протежение на траверса. Огромна ледена маса, наречена Снежния купол, се простира като мост между траверса и осеяно сями снежно поле. От там до върха води хребет. По време на логистичната среща групата избира Шешин Байк да съблюдава прокарването на пътя и фиксирането на въжетата в гърлото на бутилката. Всяка от групите избира своите представители. Корейците изпращат Пасанг Лама и Джумик Бехоте. Сърбите решават това да са Мухамад Хусейн и Мухамад Хан. Чиринг Дордже е представителят за американците, а Пемба Гялджа за холандците. Тази група от отбрани непалски и пакистански катерачи ще тръгне от четвърти лагер в полунощ и ще подготви пътя през гърлото на бутилката преди зазоряване. Според плана, втора вълна лапинисти ще тръгне час след тях. Ако всичко е наред, когато стигнат гърлото на бутилката, фиксираните въжета ще са вече на мястото си. Още 6 часа през леда и снега и ще се навърха. Ще започнем спускане към два следобед, обясняваше Шин. Ако снегът в гърлото на бутилката е повече от очакваното, може да ни е нужен още час, но най-много толкова. Никой не бива да продължава след 3 часа. Всички ще нагласят радиостанциите си на частота 145,140 МГц, оговарят се да използват върбови клонки за маркировка, както и въжета, ледобури и колчета. Господин Ким назначава съотборника си пак Темхо за отговорник по екипировката. Той ще провери дали всяка от групите разполага с нужното. Всяко решение беше част от стройна система, всеки детайл беше обмислен, спомня си Пемба Гиалдже. Уверен е в плана. Малцина обаче осъзнават културния разлом, криещ се под първ поглед безупречната организация. Отборът, отговорен за прокарването на пътя в гърлото на бутилката, е твърде разнороден шешин, говори Вахи, а Мухамад Хасин и Мухамад Хан Балти. Тези трима пакистанци общуват помежду си на урдо език, който пък шешин превежда на английски, за да могат да се разбират с непалците. При тях пък има друг езиков ребус с първият език на пасанги джумик е аджък чирин говори рулвалинг шерпи тъмгни, пембаги алдже шърк Помежду си говорят на непалски. При такъв езиков лабиринт никак не е трудна информацията да се. Деформира да не говорим за пукота от радиоприемниците. На всичко отгоре само джумик може да говори с парк отговорника по екипировката, който говори корейски. Ако няколя брънка от тази езикова верига се скъса Шашин, например, комуникицията между пакистанци и непалци приключва. Офицерът за свръска на сръбския отбор, капитан Сабир Али, вижда слабото място на плана. Той изготвя списък с оборудването и екипировката, които отборите са обещали да носят, и предлага да се сключи договор, като настоява отговорниците на групите да поставят подписите си на хартията. Въпреки това, някои от алпинистите остават с въпроси относно подробностите. Английският ми е като на тързан, казал Марко на Шашин, след като се е подписал. Дано съм разбрал каквото трябва. Шашин вдига рамене. Уилко скоро съжалява, че е решил да се присъедини към останалите. Подписах се, разказва той, а трябваше да кажа, никога не съм си изкачвал с никого от вас. Защо трябва да ви се доверявам само заради сините ви очи, не споделя тревогите си. Никой не го прави. Върхът чака и отборите се чувстват готови. Штом срещата приключва, джер касетофона. Под проясняващото се небе загърмява парчето на Бейфи Клайро, планини. Глава 8. Ветровете призраци От базовия лагер до четвърти лагер по маршрута Абруци по маршрутът Сезен от 5300 до 7863 метър. 28 юли, 31 юли. Два часа преди да напусне базовия лагер Чиринг благославя въжетата, като ги опушва Станян. Натъпква навитото въже в раницата си под бутилката кислород, приготвена за всеки случай. В си слага танар. Броеница мала от 108 са сухрани зърна боди. Ще му потребват за медитация при висок лагер. Освен броеницата, взима със себе си и пакетче Цампа, ечемичено брашно, благословено от неговия лама. Намислила също така да разпръсна от зърното по гърлото на бутилката като дар към богинята. На дъното на раницата си, подкупа енергийни блокчета, носи пакетче скална сол. Неговият лама му е заръчал да поръси с нея последното за деня хранене преди изкачването. На врата си носи червен конец, наречен бехути. На подарения му от неговия лама червен конец висят три амулета. В най-силния, сребърен амулет, е скрита мантра, надписана върху оризова хартия. Ламангаван Гаван Госър Шерпамо е забранил да отваря амулета и да чете мантрата. Ако бъде видяна, силата й ще се изпари и това ще прообърне късмета на чиринг. Вторият амулет продългува туманисто. Обвито в черна лента, предпазва от серебрален и балодробен едем. Третият сноп възли спира лавини и отклонява падащи скали. Чиринг скрива бехути и амулетите под ризата, близо до сърцето. Не само Чиринг мисли дълго какво да вземе със себе си. Запасите означават топлина, ориентация, мотивация, но пък всичко тежи, така че алпинистите първо избират най-необходимото – височинометри, батерии фотоапарати, захар, котки, анцузи, тиксо, очила, челници, каски, ледобури, пикели, запалки, предпазители за нос, радиоприемници, въжета, спални чували, колове, печки, селънцезащитни кремове, палатки, паста за зъби и сателитни телефони. Но всеки има различно виждане за това, какво е най-вожното. Непалците имат бехути, подобно на чиринг но с различни амулети. По-големият братовчет на пасанг, големият пасанг-бехоте, носи висулка от червен корал, символизиращ вечния живот. Надява се, че ще го освободи от повтарящия нощ след нощ кошмар, в който идва рога дракон и го промушва в корема. Другият братовчет на пасанг, джумик, носи бехоти със специална плетеница, за да предпазва младата му съпруга. Бебето им закъснява с две седмици. Пасан го обикновено носи два червени конеца бехути, един на врата си и един пот. Възглавницата си, за да прогонва кошмарите. Штом тръгва от базовия лагер обаче, той осъзнава, че е забравил и двата. Поне се е сетил да вземе късметлийския си пръстен злато във формата на змия, навито около средния му пръст. Пръстената на майка му, Чеджик Бехотени, която му го дава при условие, че ще й го върне лично. Много от алпинистите носят по нещо, което принадлежи на хората, които обичат и при които се надяват да се върнат. Сърбинат Хоселитобите носи снимка на 4 годишната си дъщеря Мая. Много съм пораснала за два месеца, казва му тя по сателитния телефон. Като се върнеш, няма да ме познаеш. Хоселито държи снимката и в медальон, увитва във водонепропусклива лента. Марко носи броеницата на баба си в най-горния джоб на раницата си. Здобива се с нея по интересен начин. Баба му умира, когато Марко е дете и в деня на погребението и Марко се промъква до леглото, на което е положена. Броеницата беше между пръстите и обяснява той и я откраднах. Дрен носи миниатюрна фигурка на анимационния герой Снупи. Приятелката му миряна му я дава на летището в Белград. Завързва играчката към дясната каишка на раницата си, да му напомня за хубавата зоопазачка и дома им, пълен с влечуги. Ролф пък е нахлупил на главата си сиво синята шапка, оплетена от съпругата му в базовия лагер. Жена му са сил е сложила годежния си пръстен на веришка на врата си, за да не носи студения метал на пръста си, което увеличава риска от измръзване. С този пръстен Ролф заменил първия, който и дал. По пътя към южния полюс той свалил скита си, коленичил в снега и поднесъл пръстен, направен от стоманена жица от комплект инструменти. Съзамръзващи на лицето си Сълзи Сесил прияла да се омъжи за него. Носила пръстена, макар да се впивал в пръста и, а когато се върнали в Норвегия, Ролф го заменил с бяло злато. Калифорниецът Ник взима със себе си iPad, пълен с мотивиращи парчета на Coldplay, Radiohead и Dwight Stripes. Обича да им припява, което вбесява Уилко. Уилко пък взима добре заредени батерии и сателитния телефон с релефни бутони, които човек би могъл да набере и са заслепени от снега очи. Останалите носят нематериални неща. Хъс скачва с вярата си ян, своя бог на времето. Помощниците му Карим и Джахан, които вярват, че няма атом на земята или... небето за чието съществуване Аллах да не знае, носят на гърбовете си по 30 кг с храната и кислорода на хио. Сухата храна на хана отговаря на повелите ни слямския халал и е всъщност даже лукс според талпинистските стандарти. Най-апетитното е серебристият пакет замразени и сушени късчета пилешко. В гореща водата се превръщат в сочно филе. Един от тях обаче, господин Ким, подбира с военна прецизност, отказвайки се от всякакви амулети, освен един. Носи се слух, че водачът на лекящият скок носи загубения кварц онзи, заради който започват пререканията на Еверест. Приятелят на Чиринг, Ерик, е понесъл цяла аптека. Освен диуретици, стероиди, антибиотици и противовирусния анестезиологът носи няколко дози алтеплаза, кръвосасирващ тъканен плазминогенен активатор, предназначен да предотвратява измръзване. 50 милиграма струват 1375 долара. Спортните панталони на доктора са марка «Капилен», а на нея пише «К», малко поблизо, много по-трудно. Катарач, чието име няма да упоменаваме по негово желание, е донесъл синтетична марихуана DWH 018, пъти пъти посилна от канабис. На улицата го наричат «К». Ирландецът Джер Макдонал носи разпятие. Джобният часовник на дядо си и 85-годишна свирка, с която на масата са били привиквани четири поколения на семейство Макдонал, както и Шишенце светена вода, събрана от три свети места – Лурдес, Нок и света Бриджит. Точно преди да потеглят за върха, Джер майка си с публикация в блога си, че не е забравил светената вода и добавя на келтски. Та антемейки тесечти, идва време. Покоряването на 8000 връх прилича на обсада и през годините са се оформили две основни стратегии – експедиционен стил и алпийски стил – експедиционният стил прилича на позиционна война. Високопланинските носачи проучват маршрута, прокарват път, фиксират въжета и правят лагери на все по-голяма височина. Връщат се при базовия лагер, за да вземат храна и запаси и пак изкачват планината, за да заредят палатките с необходимите припаси и гориво. Когато дойде денят на атакуването на върха, отново се изкачват до лагерите, за да преведат клиентите си през зямните снежни полета и склоновете. При експедиционния стил катерачите често използват кислород, за да се справят. С дълга и скъпа атака на върха и много катерачи не се притесняват да взимат наркотични средства, за да улеснят аклиматизацията. Алпийският стил е като атака. Спецотряди от подвама, спринтират нагоре надолу по планината толкова бързо, колкото телата им позволяват. Бързината е безопасност. Товарът им е лек, само най-необходимото, а палатките си носят със себе от лагер в лагер. Освен това се придържат към протокол, наречен честни средства, който забранява употребата на стимуланти, високопланински носачи и бутилки кислород. Хората, които се катерят в алпийски стил, са истинските герои в планинарството. Обикновено са високо квалифицирани, имат богат опит и привличат далеч повече внимание и уважение от тези, които се изкачват в експедиционния стил. Истинският алпийски стил забранява използването на фиксирани помощни въжета, но едва ли някой може да си позволи това на К. Там, независимо от стила, въжетата са нужни. Въжените парапети се поставят от катерача на първа линия, който закача въжето към седалката си използва или ледени клинове, или алпинистки лостове, или крюк, примка около стабилна скала, за да изгради осигуровката. Тогава катерачът застопорява въжето и продължава нагоре, като добавя още укрепителни механизми според терена. Добре поставеният дюбел би трябвало да държи здраво скалата, но ледът и снегът са понепредсказуеми. Ако се изплъзне, а дюбелът е стабилен... Осигурителят може бързо да опъне въжето и партньорът му ще падне само две нива по-надолу. За да се омекоти ударът поне малко, се използват разтегливи въжета, но това не винаги гарантира, че някой дюбел няма да се изтръгне от скалата. Опитният катерач знае дали да опъне въжето бързо или малко по малко, за да не се опъне то твърде рязко. При алпийския стил катерачът се изкачва до подходяща височина, забива един или два стабилни дюбела скалите и заема позиция от която да се заеме с осигуровката на колегата си. Тогава започва да се изкачва вторият. При експедиционния стил въжетата стоят на място. Катерачите се придвижват по тях посредством жумар затворена метална елипса, която захапва въжето като храпово колело, което позволява приплъзването нагоре надолу като лебедка. Ако катерачът се подхлъзне, жумарът закрепен за. Седалката му незабавно спира падането. Когато започне спускането, фиксираните въжета служат като удобна ръчна въжена линия, а при стръмен терен са удобен способ за спускане с рапел. Експедиционният стил може и да изглежда по-безопасен, но това не винаги е така. При много комерциални експедиции катерачите нямат опит в поставянето на дюбели, нито познават добре механизмите на катеренето, което означава, че разчитат на възли, направени от непознати. Побързите губят преднина, тъй като трябва да изчакват побавните. а когато се изкачват на групи, което означава, че един дюбел носи тежеста на няколко човека, има големи шансове един единствен човек да обърка всичко, както казва Уилко. Пренатоварените дюбели могат да поддадат и тогава всички политат надолу към смъртта си. Всички катерачи през 2008 избират експедиционния стил, макар всеки да има своя почерк. Летящият скок разчитат предимно на фиксирани въжета, на помощници и на бутилки кислород. Холандците са скромни и следват простите правила на взаимопомощта. Рано на 28 юли Чиринг, Пасанг и Шашин напускат базовия лагер като част от първи отряд по маршрута Бруци. Снегът е като изровен, осеян с неравности, спомня си Чиринг, все едно богинята е минала от тук с чук в ръка. Ледобурите сякаш са изчезнали. Пресен сняг е засипал бамбуковите пръчки, с които се отбелязват междинните складове провизии, а фиксираните въжета са неизползваеми. Изравянето им би причинило лавини. Катерачите поставят нови въжета. Пасанг, който е първи в редицата, изковава стъпала в снега, за да улесни другите, проверява за скрити ями и маркира на устойчивите снежни мостове с пурпурни флагчета. При пристигането си флагера вижда че сетруйните течения са отнесли някои палатки, и затова това опава нови. След като въжетата са прокарани, изкачването започват и останалите, като използват джумари, прикрепени към седалките им. Не се отклоняват от стъпките на проправилия пътя, за да не предизвикат лавини или да попаднат на ями. Правиш стъпка. Поемаш си въздух. После правиш още една стъпка. Още веднъж си поемаш въздух, обяснява Уилко. Цялото ти съзнание е приковано към следващата стъпка. С помощта на пикел или скиштека, с които да балансират, през първия ден катерачите преодоляват. Разстояние с дължина три пъти тази на Empire State Building. За да се справят с натоварването, алпинистите използват няколко метода за пестене на силите. При един от тях се вдишва дълбоко, а се издишва с тиснати устни, така все едно надуваш балон. Познато е като дишане под налягане. Лекарите го наричат позитивно налягане на издишването. Пациенти с амфизем или други затруднения в дишането използват техниката и изследванията показват, че тя наистина подобрява обмяната на газовете и предотвратява задържането на течност в белите дробове. Притиснатите устни и издишването със сила увеличават налягането, което подобрява състоянието на белодробните турбички, алвеолите, така че те се разширяват полесно, поемат повече кислород и изхвърлят повече въглероден диоксид. Много алпинисти правят и тенар релаксиращи стъпки походка, при която кракът те напълно изпънат, без да се свиват колената. По този начин тежестта се разпределя по-равномерно върху целия крак и това щади прасците и бедрата. Тази походка изглежда непохватна, все едно катерачите са на кокили. Но пък именно тя отлага във времето появяването на симптома, известен като крак Нелвис, при който настъпват неконтролируеми мускулни контракции. Някои от алпинистите са професионални водачи и познават най-безопасните и бързи техники за катерене. Други обаче са неуверени и непрактични в придвижването си и губят ценна енергия. Съдейки по маневрите им, стана ясно, че не всеки има уменията, които си е приписвал, разказва Марко който е планински водач вече 18 години. Този факт го смущава, но и не само него. Някой от тях проявяваха елементарна неграмотност относно правилата за безопасност, обяснява Фредерик Штренг, швед от американската експедиция. Подритваха камъни, които можеха да наранят намиращите се зад тях, стъпваха върху въжетата с на краката си, Опъваха фиксираните въжета, и скачваха се по шест души на въже, когато би трябвало да са най-много двама. Когато видях тълпата, помислих си: Какво, по дяволите, става тук? Тези хора ще ни убият. Фредерик е толкова объркан и притеснен, че започва да се изкачва през нощта, за да избегне навалицата. Надява се, че когато двете групи се съберат при лагер 4, изтощението и височината ще. Са пречупили слабите, принуждавайки мнозина да се върнат. Алберто Серейн напълно избягва фиксираните въжета. Следва съвета, дадем му от приятел по време на организационната среща в базовия лагер. Към място за трагедии, казва му Хорхе Гучага, който го съветва да избягва менажерията и да изкачва планината индивидуално. Затова Алберто си прокарва своя собствена пътека и носи всичко необходимо на гърба си. Набира преднина пред останалите, настигаше шин и му помага да подготвят пътя към втория лагер. Палатките бяха направо една върху друга, разказва Ерик. До вечерта в лагера имаше повече от 30 души и беше опасно да се ходи до туалетна надалеч, затова пространството между палатките се превърна в отходни ями. Когато трябва да топят сняг за вечеря, отбират най-белия, който могат да намерят в тъмното, като добавят таблетки от към водата. Много от тях ползват дезинфектант Пърл, преди да пипнат храната си. Но и съвсем малко количество фекалии са достатъчни да заразят организма с кампилобактериоза или друга болест на храносмилателната система. Във втория лагер Шешин изпива две чаши балтийски млечен чай и ляга да спи. Няколко часа по-късно, превит на две напрага на палатката си, той повръща неконтролируемо. Определено ставаше въпрос за бактериален гастроентерит от заразена вода, спомня си Ерик, който се грижи за шешин. Може би е бе хванал от чая, както подозира и самият шешин, а може и да е било преди това. Ерик дава на шешин 6 зелени таблетки компразин, който облегчава гаденето и намалява частотата на повръщането. Дава му също и няколко от ширено белите хапчета синро антибиотик. Съветва Шашин да потегли наобратно на сутринта. Шашин няма такива намерения. Не би оставил хората си на половината път, нито би се отказал ко опитва се да се стегне, преди да е дошъл денят, и се оттегля в палатката си да си почива. Върти се цяла нощ и не може да спи, празният му стомах непрестанно се преобръща. На сутринта се оказва, че и нещо друго не е наред, има хрипове в белите дробове. Докато останалите се приготвят да тръгват, Шешин смъка нахлузва ботушите си. Успява да измине трите метра разстояние до мястото, където Алберто се готви да опъне палатката си. Остави палатката си тук и в трети лагер използвай моята, казва му Шешин. Дава му сушеника и си, около 35 метра леко въже, три ледобура и пакет часове сини ниятки. Можеш ли да се справиш надолу сам? е въпросът на Алберто. Шашин не иска и да чуе за подобен разговор. Иска от Алберто просто да не мисли за него. Обяснява му подробно точно къде се намира неговата палатка в най-високите два лагера по маршрута Бруци и му дава за ръка да го замени в деня на изкачването, както и да съблюдава поставянето на въжетата в гърлото на бутилката. Алберто взима жизнено важните неща, завещани му от шешин, и се отправя към комина на къщата и черната пирамида. Подадохме си ръце за довиждане, пожелахме си успех, разказва Алберто. Шашин ми каза довиждане и толкова. Вторият лагер вече е започнал да си спразва, когато Шашин чува исопланич от сръбския отбор по радиолинията в базовия лагер. Шашин Байк трябва да бъде евакуиран, са думите му. Шашин се включва на същата частота и го прекъсва. Добре съм, настоява той. Исо напуска лагера и скоро шешин остава сам. Бесен на самия себе си, шешин решава да си направи едночасова почивка и да настигне другите, щом започне да се чувства по-добре. Часовете минават, а стомахът му продължава да гори и да се обръща. Започва да отхрачва розова пяна в ръкавицата си. Свистенето в дробовете му става все. По-повърхностно, но кашлицата е толкова силна че му се струва, че ще щупи някое ребро. Шашин може да пренебрегне гаденето, но ней хриптенето много добре знае какво означава то. Развил се е балодробен едем и ще се удави в собствените си сокове, ако веднага не слезе на по-малка височина. Стои и мисли какво да прави и денят се изнизва. Когато слънцето започва да потъва зад беру от пик, Шашин разбира, че е твърде късно. Изглежда му невъзможно да се спусне сам. Едва се движи. Няма как да се свърже с катерачите, тръгнали нагоре, няма да рискува шансовете им да превземат върха, а едва ли има някой в базовия лагер, който ще може да стигне време във втори лагер, за да му помогне. Взима на васено радиото и се свързва с Надир Алишах, готвача на сърбите в базовия лагер. Шашин помоли да го оставят в планината, спомня си Надир. Не искаше никой да рискува живота си, за да свали едно мъртво тяло. По същото време Уилко стои в палатката си на височина 7000 метра. Намира се на другия маршрут Цезен и не знае, че Шешин се е разболял. Уилко е прекарал лож ден. По-голямата част от напрежението идва от фактори, върху които няма контрол. Току-що, например, е изпуснал пратка от десертни блокчета Марсна стойност 500 долара, доставена от група патриотични холандци, тръгнали на преход. Близо от 30 кг шоколад, предназначени да му дават енергия, си стоят в базовия лагер. Основният му проблем обаче е сърбинат хоселито бите. Уилко не може да го накара да се откаже. Казах му го директно, обяснява Уилко. Казах, Хоселито, нямам нищо против теб. Не искам да развалям приятелските ни отношения, но не можеш да се катериш с нас. Твърде бавен си. Не тръгвай към върха. Просто не си способен. Уилко не иска да се разпорежда по този начин, но все някой трябва да го направи. Височината се отразява зле на хоселито. Разлива консерва сардини в една от палатките и материята прогизва в рибена мазнина. От намиращата се наблизо палатка се носи солено-кисела воня. Ами ако хоселито не си закопче седалката или котките както трябва? Уилко настоява той да се върне. Преди да се е наранил и да се наложи да го евакуират, което пък би подложило на риск, както притеклите се на помощ, така и достигането на върха. Но хоселито не се. Предава. Казва на Уилко, че се чувства по-добре и скоро ще увеличи темпото. В раницата си има бутилки кислород, от които ще се възползва, щом стигнат четвърти лагер. Трябва да се върна при дъщеря си, казва му хоселито. Няма да допусна нещо да ми се случи. Когато се чува радиосигналът в базовия лагер, Надиралия е в сръбската столова и търкачи ни в съд с разтопен лед. Заради статичното електричество някои детайли се губят, но Надир успява да разбере всичко. Ставаше въпрос за Шашин, нещо не беше наред с белите му дробове. Намираше се във втори лагер, по маршрута Бруци, спомня си Надир. Не искаше да го спасяват а имаше нужда. Знаех, че е твърде горд, за да помоли за такова нещо. Знаех, че ако стигна там достатъчно бързо, все още ще е в съзнание. 33-годишният Надир обикновено прави, че е бургери в хотела към консулството в Исламабът и активно общува с клиентите си. Няма много подготовка като алпинист, но иска да работи като водач и шешин му помага да навлезе в бизнеса, като му намира работа като готвач или порядко. Като високопланински носач в планини, по-низки от дълбоко религиозен нюсулманин, Надир вярва, че има мисията да помага на нуждаещите се и че Аллах искал той да чуе радиосъобщението. съобщението. Не можехме да оставим шин на такава височина, при положение, че има белодробен проблем, решава той. Едно денонощие и е свършено степ. Очевидно е обаче, че не всички в базовия лагер мислят така. Надир се надява някой да му помогне. Но никой не иска да поеме риска. По високо намиращите се алпинисти казват, че не са чули ради оповика, а хората в базовия лагер казват на Надир да не реагира толкова бурно. Вятърът се усилва и спасителна операция късно вечерта, и то два лагера по-нагоре започва да изглежда все по-нерационална. Решението на Надир обаче все още е твърдо. Тъй като няма достатъчно лична екипировка, налага му се да си спросяки. Пикел и каквото друго са склонни да му дадат останалите. Минават два часа преди да събере нужното. Повечето отказват да се разделят с принадлежностите си и се опитват да откажат Надир. Нищо не можел да направи, казват му, особено предвид приближаващата буря. Надир успява да се свърже по радиото с Ерик, който в това време приближава трети лагер. Ерик му... Предлага да използва неговото резервно снарежение, намиращо се в базата, и му казва какви лекарства и инжекции да вземе от аптечката му. Около полунощ скотки, които не са му помярка, Надир напуска базовия лагер и потегля към шешин. Преди да тръгне, съобщава на шешин поради връзката, че идва. Отсреща се чува само покутът на статичното електричество. Помислих, че е припаднал, разказва Надир. Знае какво означава това, трябва бързо да му занесе лекарствата. Понякога животът и смъртта са на няколко минути разстояние. Без да спира, за да се нахрани, Надир дъвче чайни листа и шоколад и продължава да се придвижва по фиксираните въжета. Разминава се с трима западни алпинисти, които учтиво му отказват помощта си. Надир вижда оправдание за отказа им в това, че може да са изморени или да са започнали спускане, тъй като самите те имат здравословни проблеми. Щяха ли да помогнат на шашин, ако той беше, да речем, австралиец, а не пакистанец? Не искам да давам категорични отговори, казва Надир по-късно. Не те работят за нас. Ние за тях и аз искам да продължа да го правя. Плащат добри заплати. Повечето от тях са свестни хора и имаме нужда да продължат да идват в Пакистан. Така че, моля ви, не ги обрисувайте зле в книгата си. Несправедливо да седим хората, когато са изтощени и страдат от кислороден глад, допълва той. Когато стига първи лагер, Надир отново се опитва да се свърже с шешин по радиото. Дали още е жив? Надир знае, че ако сега седне да мисли за това, ще се откаже. Продължава напред и докато се придвижва с жумара нагоре по въжетата, се моли Аллах да му даде сила. Не обръща внимание на треперенето и парещата болка в краката си, нито на болката в гърлото, която сухият въздух му причинява. Около обяд, след 12 часа трескаво катерене, Надир стига втори лагер. Там няма никой. Палатката сякаше залята от слънчевата светлина, която превръща пейзажа наоколо в ослепително бяло море и изгаря лицето ти. Викаше им по име: Тишина: Къде е? Надир разтърсва една от палатките, отваря я и надниква вътре. Вижда само празни спални чували. Смята да се стовари в мекия пух на една от тях. Дори и да намери шешин сега, как ще се спуснат? Надир не може да го носи, шешин е почти 30 см по-висок от него и 18. Килограма по-тежък, а в състоянието, в което е единственото, на което ще е способен шешин, ще да се влачи. Надир сяда да си събере мислите. Тък му ще затвори очи, когато вижда топка между палатките. Шаши и не, свил колене към гърдите и превърнал се в нещо, подобно на керамична статуетка. Във втори лагер на маршрута Цезено Илко и хуселито прекарват един силно ветровит ден в палатките си. Хаса своите помощници Карим и Джахан продължават изкачването. Богът на времето в Шамуния е предсказал безветрени дни и французинът иска да е в готовност за атака на върха. Прогнозата на Ян е вярна, поне първоначално. Времето е спокойно на 29 юли и в този ден мъжете достигат трети лагер. Продължават при изгръв слънце, но в късния следобед по, рамото започват да бушуват ветрове. Карим и Джехан реагират бързо, изравняват терена и упъват палатката. Сгушени вътре заедно с Хия и Никрайс, те чуват как ръмженето на вятъра се усилва все повече. Вятъра стоварва такива шамари на палатката, чим се налага да крепят рейките с раменете си. Шимшали, които имат по-малко вяра на Бога на времето, се опитват да си починат, а в това време хаграбва сателитния телефон и набира номера на Ям Шамуни. Надвиквайки се с вятъра, той кара глас от другата страна да повтаря и преповтаря думите. Ветровете не съществуват, обявява Ян. Какво? Казвам, ветровете не съществуват. Как така не съществуват? Ян му обяснява, че в момента на бюрото си, а пред него са две метеорологични карти, набраздени с вълнисти и пунктирани линии. Всичко, което показват, е слаб брисо около рамото на К. Това ще рече, че поривите на вятъра от 100 км/ч които бахтят Хио, Карими и Джахан, са катабатични, ветрове-призраци, които остават науловими за супермощните компютри на Митюфенс. Катабатичните бури се сформират при охлаждане на въздушни маси на голяма височина, при което увеличават плътността си, обяснява Ян. Поради гравитацията и при по ниско налягане тези маси просто се изливат върху планината като вода. Призрачните ветрове са опасни, но се появяват и изчезват толкова внезапно, че обикновено тероризират алпинистите за кратко. Ян ги успокоява, че ако изчакат кротко, след около час ветровете ще отихнат. Напрягайки се да чуе думите му, Хъне говори. Много! Окей, изкръщева в предавателя. Имам ти доверие. Понадолу, по маршрутът се Зен, Уилко прекарва още един лош ден. Наслаждава се на гледката в трети лагер, но само докато не вижда приближаващия се с усилие хоселито със своите метри 80, превит от изтощение. Хоселито опава нестабилна палатка, редом до тази на Уилко. Имаше вид на кучешка колиба, мисли си Уилко, съмнявам се даже дали подсигури допълнително рейките. Но Уилко решава, че няма да чете лекции на хоселито. Не може да го принуди да спре изкачването. Ако Хоселито иска да бъде отвян от вятъра в нообезопасената си палатка, това си е негов проблем. Уилко е бил достатъчно ясен, няма да влиза в ролята на бабачка на един изоставащ. Слабите трябва да се спуснат обратно, силните да пестят енергията си. Уилко се мушва в здравата си палатка North Face V25, укрепена с алуминиеви гли, и заспива. Събужда се няколко часа по-късно от виенето на вятъра. Ветровете фантоми от «Рамото» са прекусили Цезен и са достигнали трети лагер. Завихрят снега във въздуха и го напластяват по палатката на Уилко. Поривите могат лесно да я превърнат хвърчило. Свил се вътре, Уилко вади сателитния телефон и се свързва с «Архимед Баржа», закотвена в отрехт. От другата страна се чува гласът на Мартем Ванека, офицера за свърска на Аб Метеорологична компания към Кралския метеорологичен институт на Холандия. Уилко настоява да получи научно обяснение на случващото се и слуша внимателно обяснението на Ванека, че сателитните и инфрачервените снимки показват отдръпване на сетруйните течения от къ «Времето щяло да се оправи», обещава Мартен. «Майната ти и на теб и на прогнозата ти» – изкрещава Уилко в предавателя. Мартен казва на Уилко да се облече гъщеризона и да има готовност за спускане. Ако вятърът разкъса палатката, това ще е единственият ти избор, увещава го. Но аз ти обещавам, че утре времето ще е приказно. Нещо в мен не е наред, успява да кажеше Шин, въпреки недостига на въздух и раздиращата кашлица. Звучи така, все едно белите му дробове са пълни с чакъл. Надир коленичи до него. Издърпваше шина от локвата тъмна стомашна течност и го изправя полулегнал върху раницата му. Трябва да намери ампула от кафяво стъкло. Счупва я, излива. Течността в спринцовка я забива в рамото на колегата си, докато буталото не достига мерител на линия 3, точно както обяснил Ерик. Надир се надява, че сетероидът дексаметазон ще помогне на шашин. Слага три таблетки антибиотик в устата му и капва няколко капки чай на езика му, като го кара да преглътне течността. Всичко тези усилия са много за Шешин. Той повръща и губи съзнание. «Трябва да станеш», казва му Надир. Разтърсва раменете на Шешин, удря му плесници. Никакъв отговор. Поне все още диша. Надир се оглежда за късно пристигнали в лагера хора. Но не открива никого. Свързва се с базовия лагер, за да докладва за състоянието на шешин на офицера за свръска, капитан обирали. Е Имам нужда от помощ, казва. Шешин е твърде тежък и едър, за да го носи. Надира сам. Повечето алпинисти са нагоре, а никой от намиращите се подолу няма желание да помогне. За щастие ветровете фантоми по маршрута Цезен стоят далеч от Абруци. Надир няма да го стави, а сетероидът започва да действа. Шашин разпознава надир, казва му, че се чувства по-добре и се опитва да стане. Въпреки, че може да върви, шашин има нужда от помощ, за да се придържа към фиксираните въжета и е почти неспособен да използва дори и най опростения рапелен механизъм. След като успява да преодолее един стръмен участък и да достигне по-полегът терен, шашин припада. Опитах се да му вдъхна сили, спомня си Надир. Казах му, че клиентите му никак няма да му се сърдят, ако се върне жив. Това не успява да вдигне Шешин на крака. Молейки се на лах, Надир прикачва въже към тялото на Шешин и влачи тялото му през снега, все едно ешейна. Придвижването е бавно. След около час Шешин идва на себе си. Опитва се да стане, но залита и пада така че изминава останалата част от склона на задницата си. Когато стигат до заледен олей без фиксирани въжета, Надир привързва допълнително въже към шашин, което отпуска малко по малко, за да може шашин да се приплъзва постепенно. Когато склонът обаче става все пострамен и тази тактика става твърдо опасна, Надир забива леден клим в склона и така започва да спуска шашин надолу. Шашин губи съзнание толкова много пъти, че едва си спомня нещо от спускането, а и за надир той е смътно изживяване. Така е напрегнал всичките си сили, а изтощението му е толкова голямо, че часовете му се струват минути. Не си дава почивка, защото знае, че позволили си такава, може да не успее да продължи. Когато осъзнава колко силно горят краката му от болката и още колко трябва да измине, отправя молитва и това му дава сили. В един момент Шешин започва да го моли да се откаже. Болката е твърде силна и Надир е изморен да го влачи като чувал. Моли го да го остави. После губи съзнание. Тялото му изглежда напълно безжизнено. Надир отправя молитва към Аллах, поставя последната инжекция сетероит на Шешин и продължава да го влачи надолу. Скалите жулят тялото му и той идва на себе си. Опитва се да се изправи. Но залита. Така, съвсем сами, двамата достигат висок базов лагер в полите на планината. До тогава на надир са му се насъбрали и 30 безсънни часа. Сгромолясва се в палатката, поглъща енергийно блокче и губи съзнание. Твърде не можете не да провери даже дали Шешин още диша. Излизането извън палатката по време на буря е лоша идея. Обикновено опинистите не излизат даже по физическа нужда, вятърът твърде лесно може да отнесе или палатката, или човека. Но хоселито няма избор. Около един през свиреп порив на вятъра отнася, кучешката му колиба във втори лагер на маршрута Цезен. Разперва крака и ръце срещу стените на палатката, за да задържи. Има ефект, но не дълго. Втори порив прекършва рейките и материята се сцепва. Всичката му екипировка при якето му, храната му, горивото и каската. Са отнесени. Хоселито се измъква от саборетината, превит надве, за да устой на поривите. Въпреки снега и тъмнината успява да се ориентира и да измине няколко метра до най-близката палатка, триместна, тежка, разпъната върху сравнително висок терен. От ударите на вятъра, рейките и колчетата ти се тресат. Но въпреки това тя остава стабилна. Хоселито прегръща купола и, за да се задържи на крака. Пипнеш ком, намира входа и, разкопчава ципа и пъхва главата си вътре. Смразяващ вятър и сняк на нахлуват в палатката. Уилко и партньорът му гас Ван Дегевел, се опитват да спят, доколкото е възможно. Знаех, че Уилко не ме харесва, но и получовек би ме приял, спомня си хоселито. Щях да умра. Обстоятелствата не позволяват кой знае какви разговори. Ако можеха да говорят, Хоселито щеше да чуе обяснителната тирада на Уилко. Уилко щеше да отбележи, че палатката едва се крепи на платформата си с двама души в нея и че бил наясно каква помощ може да се очаква от него и го е предупредил, че е по-добре да се върне заради собствената си безопасност. Вместо това обаче, при бясно нахлуващата през зещия вход Виелица, Уилко дава по същество. Излез. Разбира се, че щях да му помогна, ако той нямаше избор, но не можех просто да му кажа. Разбира се, скъпи хоселито, можеш да спиш при нас. Бях го предупредил. Хоселито изпълзява навън и затваря зад себе си. Пропълзява до друга палатка. Когато отваря и подава глава вътре, вижда трима мъже, плътно притиснати един до друг ирландеца Джер Макдонал, Шерпа Пемба Гялджа и холандеца Елесе Тилман. Вкарват треперещия хоселито вътре, макар да знаят, че ще трябва да спят седнали. Беше посинял, така че му направихме чай и той се отпусна, разказва Пемба. Никой не спа особено много тази нощ. Глава 9. Гърлото на бутилката. От 7925 до 8611 метър. Вечерта на 31 юли до 1 август. Планетите просветват една по една. Нощта над върха е безлунна и безоблачна. Съзвездията са пръснати по небето като скъпоценни камъни в катран. Повечето алпинисти са твърди изморени, за да ги забележат. Повече от 30 мъже и жени са опънали палатки на заледената седловина рамото на К, където се срещат маршрутите, абруци и цезен. Четвърти. Последен лагер предлага достатъчно място за разполагане на. Екипировката им – чист сняг за консумация и удобен за палатките терен, но височината е мъчение. Тъй като се нуждаят от повече кислород, отколкото дробовете им могат да поемат, катерачите са в състояние подобно на алкохолното натравяне и супънати нерви. Никой не прави излишни движения, нито говори много. Груповият контрол се оказва загубена кауза. Тъй като бурята ги забавя, катерачите плануват да атакуват върха всички наведнъж вместо на две групи. Ако отложат изкачването, времето може да се развали, което ще означава да изпуснат шанса на живота си. Само неколцина се отказват. Сред тези, които остават в трети лагер, са на Пасанг-Лама, Големия Пасанг-Бехоте, Церинг-Бехоте и няколко корейци. Тълпата означава дезорганизация. В лагера остава жизнено необходима екипировка, включително и сетометровото на италианците. Когато в четвърти лагер се обръщат към носачите на италианския отбор по въпроса за въжето, те казват, че не са разбрали, че трябва да го вземат. Освен италианците и други са забравили да донесат обещаното, но кой точно носи отговорността и какво е забравено долу, остава неясно. Пак Тьонхо е обещал, че ще направи инвентарен списък. В който да се разписва всеки новопристигнал в лагера, но вместо това заспива. Нямахме достатъчно въже или до Седях и си мислех, какво, подяволите, е това? На 8000 метра сме, а ни липсват елементарни неща, спомня си шведът Фредерик Штренг, който по-късно прави документален филм. Изкачването към върха е насрочено за полунощ и на този етап е късно да се промени кой знае какво. Затова Фредерик убива време с камерата в ръка. Беше красива нощ. Бяхме голям отбор и си помислих, може би ще се справим. Може би ще се справим с всичко, което ни очаква. Пасанг прекарва вечерта в подготовка на бутилките кислород с цвят на морков и надпис на руски. Поиск от страни. Всеки цилиндър съдържа 720 литра кислород. Тежи малко над 2 кг и струва 385 долара. Когато е отвъртян, газът излиза със съскане и преминава през механизъм за регулиране, преди да достигне маската, която поначало е предназначена за пилотите на бойни самолети. Пасанг настройва струята на литър в минута. Слага увлажнител на лицата на клиентите си, а след това поставя и маските. Тази Нощ, всяко вдишване и издишване звучи механично, в стил Дарт Вейдър. Пасанг съветва клиентите си да увеличат подаването на кислород на 2 литра в минута, когато започнат изкачването на сутринта. По план, всеки ще има нужда от 3 бутилки кислород по време на 24-часовия преход до и от върха. Чиринг не използва бутилиран кислород, което улекотява товара Преди да тръгне, изпива 2 литра чай а в супата си слага от свещената сол. Усеща вълнението в цялото си тяло. Сгрейнала усмивка пита Ерик дали е готов за гърлото на бутилката. Разбира се, отговаря му Ерик. Ерик заспива, а Чиринго става буден, разтревожен така все едно за първи път ще изкачва връх. Обръща се на една страна и взима в шепите си броеницата с молитвени манистамада. Духва няколко пъти върху им, Върти ги в шепите си и се опитва да разбере какво е настроението на богинята. Ако всичко е наред, ще стигнал гърлото на бутилката пред изгрева, а върха преди два следобед обед часа за спускане, предложено чешин, и преди да се стъмнило отново ще флагера. Чиринг тихо рецитира е мантри. В, в зоната на смърта усещането за време е изкривено и му се струва, че са минали минути. Когато ръчният му височи номер сънто отброява 15 минути след полунощ. Време е да тръгват. Измъква се от топлия спален чувал, излющва ледените кристалчета от себе си и облича гъщеризуна си. Нахлузва ботушите си и се втурва към изхода на палатката. Протяга крака навън и слага котките. Мята раницмпата на гърба си и отива да намери другите от предвождащата група. Чакат го Санги Джумик от Корейски отбор, Пемба Гиалджи от Холандския, Мухамад Хъсейн и Мухамад Кхан от Сръбския и още един непознат за чирин човек. Кой е този непознат и къде е Шашин, който обещал да ръководи поставянето на въжетата в гърлото на бутилката? Мъжът се представя като Алберто и обяснява, че се е изкачил от трети лагер през нощта. Шашин е болен, обяснява им. Няма да дойде. Чиринг е възмутен. Точно когато се нуждаем от него, Шешин го няма. Не ни хареса това. Всички шерпи казахме по него в адрес неща, които може би не беше редно да казваме. Здразгави от сухия въздух гласове обсъждат дали Шешин не симулирал болестта си, за да избегне най-трудната част от изкачването. Съмняват се дали изобщо е изкачвалка. Въпреки, че пакистанците не говорят непалски, Разбират по тона на разговора и няколко познати думи, че непалците говорят по техен адрес. Беше несправедливо, казва Мохамад Хъсин. Кънашата нашата планина Ишешиин е наш брат, най-добрият алпинист в областта. Научени на уважение към будистите и другите чужденци, но шерпите не отвръщаха със същото. Никой не си прави труда да го попита. А мухамата е изкачвалка през 2004-та и маршрутът и особеностите на поставянето на въжета в гърлото на бутилката са му познати. Мислеха, че не знам къде отивам и не обръщаха внимание на това, което се опитвах да им кажа. Или щяха, ако можеха изобщо да разберат езика му. Шашин го няма и няма кой да превежда от ордин английски. Разговорите са трудни. Водят се по групи, непалците общуват помежду си. Така както и пакистанците, и когато Алберто се опитва да влезе в ролята на водач, никой не го припознава като такъв. Липсата на взаимно уважение, езиковата бариера и кислородният глад стават причина за грешни решения. Носят върбови клонки, но не ги използват, за да маркират пътя. На всичко отгоре хабят въжето, с което разполагат. Джумик дава насоки на пакистанците да поставят въжета и в сравнително полегатите участъци, където алпинистите биха могли да използват пикелите си за предотвратят падане. Без да имат представа за недостига на въже, бехота действат по познатата им от Теверес стратегия, при която въжетата се прокарват по северната страна от дъното на северното седло чак до върха, като линията се прекъсва само при първи лагер. Джумик най-вероятно не осъзнава, че прокарването на въжета по целия път дока грешка. От четвърти лагер до върха, предвождащ екип от Балти, Бехоте, Шерпи и Шимшали подготвят пътя и фиксират въжета към върха. Езиковата бариера води до проблеми с въжетата, което причинява фатално забавяне при преминаването през гърлото на бутилката. Мохамад Хасин обаче го осъзнава. Пестете въжето за трудните участъци, опитва се да каже на Джумик. Но никой не може да преведе думите му и на никого не му пукаше, докато не стана очевидно в каква ситуация сме, Обяснява Мухамад. Поначало не разполагат с много въже и скорото свършва. Изведнъж всички започнахме да се питаме. Имаш ли още въже? Спомня си Пасанг. Не го проумявахме. Къде беше отишло въжето? Проверяват и препроверяват раниците си, започва разгорещена дискусия. Връщат се назад, за да издърпат вече прокараните дължини и ги използват по-нагоре. Надяват се да стигнат гърлото на бутилката преди изгрева. Когато слънцето облива в червено на зъбения хоризонт обаче, те все още се катерят по рамото. Долу, в четвърти лагер, останалите се опитват да проследят напредъка им с биноклите си или чрез радиовръзката. Планът е да потеглят от лагера преди зазоряване, но като виждат, че на предвождащия отбор им е тръгнало зле, няколко души отлагат потеглянето си. При изгръв слънце Ник края още е в палатката си. Разляла съд с разтопен лед върху екипировката си и сега суши подгизнал чорап с горелката. Когато е готов, Ник решава, че един август няма да е денят, в който той ще стигне, къ загубил е твърде много време. Планината ще я е има и следващия сезон. Исках да съм сигурен, че и мен ще ме има, казва Ник. Елементарната грешка, която допуска разливането на водата, вероятно, спасява живота му. Над гърлото на бутилката на ксе е надвесил застрашителен ледник. Приплъзвал се е към края на скалата векове наред и сега, сякаш застинал в полета си, е провесил ледени езици над жлеба. Познати като сераци, тези масивни късове лед често се срутват отведнъж. Алпинистите ги наблюдават седмици наред, опитвайки се да преценят опасността. Американецът едвистърс нарича този участък двигателя, защото сераците, висящи над него, така задвижват краката ти, че все едно си тръгнал да бягаш от дявола. Назир Себир, който първи скачва върху от към югозападната западната страна, нарича олея под сераците гърлото на смъртта, защото прилича на хранопровода на великан. Повечето хора наричат този тесен проход гърлото на бутилката. Опасността обаче не свършва с него. След, гърлото на бутилката маршрутът продължава наляво към траверса, стръмен открит склон по югоизточната страна на К. Но, гърлото на бутилката, със своя почти 90 градусов наклон и височината на 30-етажна сграда, определено е участъкът, от който стомахът ти се обръща най-много. Падащият лед и струпването на повече хора могат да ти костват живота. Няколко етажа над Уилко. Алберто е сред първите в редицата. Към 9 часа се отделя от групата. Твърдият, син сняг, слегнал се от налягането, отказва да поддаде на ударите на пикела му, а цепещите се пластове поднасят краката му, но въпреки това той продължава да напредва по гърлото на бутилката, като не спира да забива ледобури и да фиксира въжета. Изкачва се толкова високо, че скоро се губи от погледа. Скептично настроени към въжетата, Прокарани от Алберто шерпите от предвождащия отбор стоят на местата си. Свикнали са с по-дебелите въжета, предназначени за тълпите на Еверест. Петмилиметровите въжета на Алберто Ендура им се виждат безумно тънки, неспособни да удържат тежеста на няколко души и непригодни за жумарите за 8-милиметрови въжета. Чирин решава да прокара второ въже. Фиксира го споредно на това на Алберто, но след 50 метра то свършва. Затова Чиринг се връща, промушва се през колоната от катерачи и изважда вече прокараното въже. Помахва с ръка на няколко изоставащи членове на корейски отбор. Те клечат снега без обезопасителни въжета и наблюдават маневрите му. Чиринг си проправя път нагоре, между тълпа от зрители, и подава въжето на джумик. Този път стига за 75 метра, но нагоре има още 100 преди да се стигне до побезопасна зона. Чиринг се връща отново, за да вземе още въже, и тогава вижда, че към въжето точно под него се придържат 15 души. Придвижват се в най-стръмния участък на гърлото на бутилката в гъста в която краката на един са на милиметри от главата на друг. Чиринг не може да се отговори защо тези хора са тръгнали да си скачват. Без зафиксирани въжета до края на маршрута няма да стигнат далеч. Освен това, Чиринг знае, че не е редно да стоварват цялата си тежест върху един клин. Един падащ къслед би бил достатъчен да повали всички. Отстъпва в страни и забива ледения клин в снега, прикреке се към него и увисва в дясно от колоната хора. Някои виждат логиката на Чиринг. Пасанг, Уилко и още трима катерачи също се отбиват от линията на масово придвижване и започват свободно катерене в посока на една скална рампа. Изчакват на местата си. Има нужда от още въже, но на никого не му е ясно откъде могат да си го набавят и кой ще го подаде към предната част на редицата. Така и водачите не могат да насочват идващите след тях. Слънцето напича все посилно и мъжете, и жените завързват якетата си на кръста. Благославят боговете за прекрасното време и проклинат забавенето. Вдишват с усилие сухия въздух и сменят цилиндрите кислород. Онези, които се катерят без кислород, се опитват да не обръщат внимание на пулсиращата болка в черепите си. От време на време някой е откъснало се парче лед полита от сераците и се изтъркулва надолу по склона. Часове порано Ерик се е върнал обратно, отказвайки се от мечтата да достигне върха. Без приятеля си Чиринг става нервен. Вместо да се потя, треперех от студ, спомня си той. Сякаш чувства на врата си ледения дъх на богинята. Трябва да се придвижи на някъде, но на къде? Так му решава, че ще започне свободно изкачване, когато вижда, че Уилко вече се опитва да го направи. Не минава много и холандецът се подхлъзва. Полита към Чиринг. Нямах време да мигна даже, разказва Чиринг. Лявата му ръка се стрелва да улови седалката на Уилко. Дясната сграбчва яката му. С две заети ръце Чиринг притиска Уилко към леда с тялото си. Уилко пада по малко от 2 метра. Котките на левия му крак закачат дясната страна на Чиринг, а тези на левия се забиват в Исопланич, сърбина под него, от чието яке се разсипва пух. Уилко се извърта. Ловко на една страна и забива пикела си в леда. Върхът потъва дълбоко и здраво. Уилко стиска пикела с Сесила, опитвайки се да прилепне с цялата тежест на тялото си към леда, за да бъде стабилен. Останали без дъх, те просто си кимват. Инцидентът остава без сериозни последствия. Не и следващият обаче. Под тях младоженците Сесил и Ролф се провират край тапата от катерачи с 25 метра въже от долните склонове. Катерещата се по гърлото на бутилката Сесил подминава Чиринг. Уилко и Исо отляват им страна. По-нагоре застига Дрен мандич, който вади пикела си от склона. Постъпи джентълменски, мисли си хоселито, приятелят на Дрен, решавайки, че Дрен иска да се измести, за да даде път на Сесил. Дори и да е било така, джентълменската проява се оказва фатална. Сесил моли Дрен да постави намотаното въже върха на раницата и... Тя се промушва поти и по край него. Той се изкачва няколко сантиметра нагоре, за да й позволи да премине от долната му страна. От тази хореография фиксираното въже се опъва това виждат Чиринг и Мохамад Хъсейн, които се намират на няколко метра разстояние. Въжето повлича Дрен и той губи равновесие. И двамата са Сесил, политат надолу. Сесил надава писък. Жумарът и засича и тя пада едва няколко метра. Дрен който се откачило от осигурителното въже, се опитва да я прегърне. Но успява да се закрепи за нея и пада с краката надолу, покорем, докато в това време лицето му стърже гърлото на бутилката. Неистово се опитва да забие ръце в снега, за да спрепадането. Дрен не спира да се пързаля надолу. В следващия миг котките му засичат в скала и тялото му изведнъж се извърта във въздуха, изправено, все едно е стрелката на часовник. Завъртял се е на 180 градуса, когато кракът му се откача и той полита е главата надолу по жлеба. Тогава се чува стържещият звук от ударила се в скала каска. Сблъсъкът го изпраща отново във въздуха. Тялото му описва парабола, прелита още няколко метра и се забива в пряспа сняг в страни от гърлото на бутилката. Останалите горе са замръзнали на местата си. Случва се толкова бързо че някой не виждат почти нищо. Шокиран, Чиринг вижда как краката на Дрен потреперват конвулсивно в снега. Никога преди не е виждал някой да умира в планината. Дрен трябва да живее. Мисли си Чиринг. Само преди седмица го е наблюдавал как коленичи на морените и се възхищава на цветчетата, изникнали сред мъха. Богинята не би отмъстила на такъв човек. Толкова чувствителен и спълнен с уважение и към най-малката проява на живот. Човек, носещ малка кучешка фигурка на гърдите си. Чиринг се свързва с Ерик в четвърти лагер по радиостанцията и му съобщава, че ранен човек има нужда от лекар. След разговора затваря очи и не смее да погледне пряспата, където е тялото на Дрен. Чиринг си мисли и дъщерите си и си представя семейството на Дрен, което няма представа какво се случило. Минава 11 ти Чиринг знае, че ще му се наложи да продължи изкачването доста след времето за връщане. Премислийки възможностите си, той поглежда към сераците над себе си, размекващи се като масло от як на слънцето. Акустиката превръща писъка на Сесил в маниакално виене и го разнася като ехо през рамото. Звукът сепва Фредерик в четвърти лагер. Шест-килограмовата си камера соня в ръка, той повдига отвора на палатката и се взира през обектива като през телескоп. На фокус е гърлото на бутилката, където върволицата от хора пълзи нагоре като колона от мравки. Фиксират донесеното от сесил въже, все едно нищо не се е случило, спомня си Фредерик. Претърсват Ерена с очи за нещо ярко в снега и изкръщава на Ерик, който говори с Чиринг по радиото. Апарат за кислород. Вода и медикаменти от първа необходимост заедно с камерата, разказва Фредерик. Ерик пък взима аптечката. Чак след като се изминали половината път нагоре по склона, потвърждават идентичността на падналия по радиото. Дрен беше сред приятелите ми в базовия лагер, разказва Фредерик. Все се смехме, шегувахме се, Фредерик ускорява ход. Исках да видя приятеля си жив. След 90 минути изкачване Фредерик вижда двама сърби, Исо Планич и Педжа Загурач, да влачат тяло, увито в червено лагерно платно. Не можете да си представите как изглеждаше лицето му, са думите на Фредерик. Ису и Педжа обясняват какво се случило. Докато стигнат до Дрен, минали 15 минути. Вече не дишал. Исо му направил сърдечен масаж и изкуствено дишане, но Дрен не дал признаци на живот. Полсът му отдавна бил спрял. Единственото, което можели да направят. Сега, било да отнесат тялото на майка му Сърбия. Фредерик притиска пръсти към сънната му артерия и потвърждава смъртта. Бях обезумел. Исках да го съживя. Бях решен да го направя. Беше съвършен ден. Гледах синято небе и си мислех, това не може да се случва в ден като този. Исо и Педжа увиват сръбския флаг, предназначен за върха, около окървавената глава на Дрен. Знаехме, че ще е далеч по-добре някой похладнокръвен да се заеме с свалянето на тялото, разказва Исо. Ние не бяхме на себе си. Фредерик имаше опит с тези неща. Ай беше отпочинал, сърбите го молят за помощ. Фредерик се колебае. Не подкрепям идеята да се свалят тела от зоната на смъртта, обяснява той. Пренасенето на мъртвите означава риск за живите. Но Дрен заслужава да бъде погребан и е трудно да откажеш на такава молба. Моляха ме да помогна да свалим тялото на приятел до четвърти лагер и не можех да откажа. Поставя камерата в раницата си, като е включва на аудиозапис и връзва глезените на Дрен. Увива още въжета около тялото му с като корсет. Към тях привързва други две въжета подъгъл спрямо тялото на дрен, виобразно. Мъжете използват тези въжета, за да приплъзват тялото му надолу по склона в посока рамото. В един момент виждат джехан байк, който се спуска в тяхната посока. Пакистанецът изглеждаше дезориентиран, спомня си Фредерик. Движеше се така, все едно е заслепен от буря, беше нестабилен на краката си, макар че успяваше някак да се закрепи. Джехан им кимва, когато ги застига, и протяга ръка да хване тегличното въже. Помага на Фредерик да дърпат отпред, а Исо и Педжа придържат тялото от другия край. Наслед дълго стигат за леден склон, вероятно някога писта, която обаче свършва при пропаст. По-рано там е имало въжета. Сега обаче въжетата са обрани, за да послужат по-нагоре, по-гърлото на бутилката. Мъжете се опитват да спускат дрен надолу по пистата, като отпускат въжето така, че тялото да се придвижва с по няколко метра наведнъж. Трупът му е на половината път, когато наведнъж се случват няколко неща. Джехан Залита удря се във Фредерик от дясно и го сабаря, а после, без да продума, започва да се парзаля надолу на задницата си, като здраво обгръща дрен с ръце. Междувременно Фредерик полита напред и кракът му се закачав. Тегличните въжета. Преобръща се и пада по лице. Успява да се изправи и здраво вкопава котките си в снега, за да се закрепи. И успява, пързалянето спира, но въжето се овило около прасеца му и се врязва в него, като касапски тел Фредерик забива ногти в снега. Но не може да се закрепи. Въжето се врязва все по-болезнено в плътта му, тъй като в другия му край висят и Дрен, и Джехан. Освободи въжето, изкрещава Фредерик. Джехан не отвръща. Освободи въжето. Джехан мълчи. Крещахме на пакистанеца на три езика шведски, английски, сръбски, и ме обхващаше паника спомни си, Фредерик. Ако Джехан беше пуснал въжето, Щеше просто да му се наложи да използва пикела си, за да предотврати падане, но той отказваше да го направи. След около минута Джехан пуска въжето, както са му казали. Пуска тялото на дрен и започва да се плъзга надолу без никаква реакция, като труп. Безмълвен и безжизнен, Джехан набира скорост. Докато котките му не засичат в скала и тогава случилото с дрен зловещо се повтаря, тялото на Джехан се завърта във въздуха и започва да пада с главата надолу. Полегатият участък, който следва, убива скоростта до някъде и дори има изгледи Джехан да спре от само себе си преди ръба на пропаста. Ерик и Мухамад Хъсин, които са се притекли на помощ, крещят на Джехан в опит да го накара да се осъзнае и да се спаси. Просто трябва да разпери крайниците си. Но той продължава да се пързаля надолу. Може би е било сърдечен удар, мисли си Мухамад. Джехан се бе оставил в ръцете на лах. Ледът става все по гладък в края на склона, като пързалка. Тялото забавя скорост и се завърта по леда, сякаш почти не се придвижва напред. После главата му първа увисва на тръба. Когато идва ред на краката, Джехан сякаш се събужда от транса. Започва да рита във въздуха и да крещи. И в следващия момент изчезва в пропаста. Мъжете също крещят след него крясъци, запечатани на лентата, от които разбираш, че им е трудно да осъзнаят случващото се. По дяволите, какво се случва, крещи Фредерик Пресълзи. Дойдох тук да ви помогна, момчета не могат да видят къде е паднал Джахан, пропаста е дълбока повече от 300 метра. Опитът им да се погрижат за едно мъртво тяло довежда до втора смърт. Обезумели от ужаса, Исо и Педжа увиват дренв. Още дрехи. Фредерик забива клим в снега и завързва тегличните въжета за него. Тялото на дрен остава там, докато планината го поглъща малко по малко. Мъжете се връщат към рамото, в посока лагера. Пречупени са психически. Вървят и плачат. Върхът беше изгубил смисъл, спомня си, Исо. Всичко изглеждаше толкова безумно. Часът е 2,21 след полунощ, в своя неспирен път из космическото пространство луната е между слънцето и земята. Прашното й тяло е изковало дневната светлина в полумесец. Майката на Джехан, Назип, е в Шимшала. Около времето, когато си ти загива, Слънцето е белязано от символ на вярата и хоризонтът гори в оранжево. Далече на изток съвършената слънчева корона прилича на дубка в небето. Надказата затъмнението не е пълно. Малко парченце от слънчевия диск се скрива от погледа за малко повече от 2 часа. Някой от алпинистите, намиращи се все още някъде по гърлото на бутилката, не забелязват промяната светлината заради жълтите стъкла на слънчевите си очила. Слънчевото затъмнение е по личба Вярва Чиринг. Но нова там аз не го видях. Повечето не знаят, че планината е взела втора жертва. Но знаят, че се придвижват твърде бавно. Ако искат да стигнат върха, ще трябва да започнат спускане по тъмно. Въпреки това, 19-те катерачи продължават нагоре по гърлото на бутилката. Всеки има своите тактически причини да пренебрегне часа за връщане. Марко, италянецът, прехвърля в ума си всички унези алпинисти, които са се справили с късни скачване на върха, включително и първите италианци Акиле Компаньони и Лино Лъчедели. Мисли си и как наставникът му агостино поленца оцелява след нощен бивък в зоната на смъртта. Разбира се, някой от тези легендарни алпинисти са се простили с един или повече пръста, но всички са се върнали живи и Марко е убеден, че и той ще успее. Уилко пък обосновава решението си с приложната физика. «Нощното спускане всъщност ще е по-безопасно», заключава той, слънцето няма да нагрява така сераците и да предизвиква срутването им. Почти нямаше логика да очаквам ледени късове да се отчупят през нощта, когато температурите се понижават. Прекарала години в подготовка за К, направила всичко възможно да сведе риска до минимум и няма да се върне само защото. Послабите го забавят. Знаех, че ще съжалявам, ако се върна от дома, без да съм стигнал върха. На Чиринг пък тълпата действа успокояващо. Ако към върха са тръгнали тълпи от по-наопитникът е защо той да не продължи? Времето е обещаващо. Ще разчита на фиксираните въжета при спускането, те ще го водят в тъмното. Никога повече няма да ми се отвори възможността да изкача ка. мисли си. Но смъртта на Дрен ясно му показва, че не може да търси съюзник в лицето на богинята. Опитва се да заглуши Рояко от въпроси, който бръмчи в главата му и кара стомаха му да се свива. Мисълта за богинята го кара да си спомни за Ориза и ече мика в джоба си. Както овиснал на ледения клин в гърлото на бутилката, той вади пликчето и хвърля съдържанието му във въздуха. Зрънцата проблясват на слънцето. Изведнъж ги грабва порив на вятъра и ги запраща в лицето на чиринг. Дарът е отхвърлен. В два часа времето за начало на спускането, членовете на летящият скок най-накрая успяват да излязат от гърлото на бутилката. Бяхме твърде бавни, спомня си Пасанг. А запасите ни от кислород бързо се изчерпваха, не споделя тревогите си шефа си. Господин е бил достатъчно ясен Пасанг ненает, за да отстъпва. Наете, за да предвожда. Стоят дух Пасанг, сега най-отпред, проправя пътя над гърлото на бутилката. Следват го 17 души. В опит да навакса загубеното време, той впряга всичките си сили да ускори темпото, но теренът е много труден. Намират се по траверса стръмния, открит от всички страни храбет, врязал се точно под сараците от към юго страна на планината. Котките стържат гранита под краката му. Всяка стъпка трябва да е безкрайно внимателна. Казвах си, съсредоточи се, съсредоточи се, съсредоточи се. Мисли само за следващата стъпка. След около два часа достига снежния купол ледената камара, която преминава в снежно поле под върха. Пасанг нагазва в снега до кръста. Проверява нивото на кислорода в бутилката си и намалява подаването до под литър в минута. Започва да се катери все по-бързо. Наштрек е за наустойчиви снежни мостове. Четири часа е, краката му продължават опорито да браздят дълбокия сняг, но земята под него определено не е твърда. Бутушът му пропуква кората, ледът поддава и кракът му се озовава в пукнатина в ледника. Реакциите му са бързи. Светкавично разперва ръце, за да разпредели тежеста. Потъва бавно. Пропаста го поглъща само до кръста. Единият му крак виси в празното пространство под него. Помагайки си с ръце, за да балансира тежеста, пасан ги извърта тялото наляво, то надясно, за да се изтегли нагоре. Прибира колене към гърдите и изпълзява по коремна ръба на ямата. Проверява дали нещо от екипировката му не е изпаднало. Всичко си е на мястото, но мислите му са разпилени. Ако ледената кора беше потънка, щеше да се стоварил върху острите ледени трески на дъното с чупени крайници. Не се знае дали някой щеше да го чуе, нямаше да може и да се изкатери и щеше тихо да чака смъртта си. Пасанг не иска това да се случи на друг, затова поставя флагче, което да обозначава сротения снежен мост. Преди да продължи изкачването внимателно оглежда околността. Вижда Алберто Серейн, баски испанец, който е набрал часове преднина пред всички останали от предвождащия отбор. По му от цинковия оксит лице се разлива усмивка. Пасанг разпознава този поглед веднага, там свети върхът. Мислех си, как е възможно, спомня си Пасанг. Алберто е много по от останалите и достига върха в три следобед часове преди тях и вече се връща. Този човек караше, къде изглежда лесен. Алберто се приближава към. Пасанг, набивайки пети снега, но се приближава и към покнатината. Опитах се да привлека вниманието му, разказва Пасанг. Размахах ръце и му викнах, не от тази страна. Яма. Не от тази страна. Алберто му отвръща на поздрава, но продължава да върви напред. Ледената кора под краката му поддава и той пропада. Това обаче сякаш не го впечатлява особено. Просто се изтегля като черви нагоре и само след момент отново крачи надолу, набивайки пети склона. Когато се срещат, Пасанг стиска ръката на Алберто в поздрав за покорения връх. Въпреки, че радиовръзката е била доста активна, Пасанг не казва на Алберто за смъртните случаи в гърлото на бутилката. Би помречало момента. Ако бях станал свидетел на нещастието, вече нямаше да ми показва върха, казва по-късно Алберто. Нямаше да има никакво удоволствие и двамата бързат, така че всеки продължава по пътя си. Пасанг завижда на Алберто за това, че е на път към спалния си чувал и топлата супа. Гледа го как криволичи измежду тълпата катерачи. Някои от членовете на летящият скок се запътват към Алберто жестове, Сякаш питат за посоката. Искат да знаят колко часа има до върха. Алберто само повдига рамене и едва забавя ход. Нямах намерение да правя прогнози колко време ще им е нужно до върха, обяснява Алберто. Всеки си има своето темпо. Като вижда с каква скорост се придвижват, иска му се да им предложи да се върнат, но се колебае дали да го направи. Да се върнеш или не си е личен избор, решава той, остава си между теб и създателят ти. Часът е 5 без 15 и Пасан го съзнава, че губи време, наблюдавайки Алберто. Ядосва се на себе си, обръща се и продължава да насича снега с крака, за да подготви терена. Върхът се е извисил над него като качулката на кобра. С залеза температурите ще започнат да падат. А Пасанг толкова закъснява че всяка секунда е означение. Колкото по-бавно се придвижва, толкова по-дълбока ще става нощта. След всичкото очакване и фантазии, върхът изглежда безславен. В пети половина, когато го достига, Пасанг се намира навърха на върха на 50-метрова снежна рампа. В източната и част има отходна яма, използвана от изтощените алпинисти. Това е. За разлика от Еверест, тук ги няма купчините от избалели молитвени флагчета. Снегът под краката му. Изглежда като всеки друг сняг. Въпреки това, ще разказва Пасанг, това беше най-съвършеното място на света. Застанал на най-високата точка на билото, той сваля раницата от гърба си и надава радостни викове като дете. За миг изтощението си изпарява. Гледката е главозамайваща. Слънцето се плъзва като месингова монета в джоб зад къ, който хвърля триъгълна сянка над тъмните хълмове на Азия. Пурпурна дразгавина се е разляла по небето, а сенките са легнали по снеговете на Чуголиза и Машербрум. Долу, при Балтуро, покритите с сняг ледници на Конкордия се сливат като магистрали при кръстовище. Зад гърба му е Китай, пред него Пакистан, над него обезкраят. На 8600 метра пасанг е сред най-високо намиращите се човешки същества на земята. Вади камерата от раницата си и я включва. Обхожда с обектива виолетовия вуал от облаци и върховете, а след това се фокусира върху идващите по склона – братовчет Моджумик, шефа му, господин Ким и останалите от Лекящият скок, госпожица Гуо, Пак Тьонгхо, Хуанг Дунгджин и Ким Ходюнг. Точно пред летящият скок са двама норвежци Ларснес и Сесил, която изкачила последните няколко метра без съпруга си. Всичко на всичко 18 души достигат върха на един август. Час и половина тържествуват на фона на залязващото слънце. Уилко, раздразнителният холандец, заменя на физиономия с блажена усмивка. Дава мечешка прегръдка на партньора си Джер. Който пък направо вие от радост. Ние сме на На К-2. Господин Ким пали цигара, дръпва се от нея и я подава на Джумик. Ларси слага за ешки уши и започва да подскача. Карим отправя молитви и сякаш вдишва божествената шир пред себе си. Никога повече няма да те оставя, обещаваха по сателитната връзка. От другата страна е приятелката му. Вече приключих. Следващата година по това време ще сме на плажа цялото семейство. После насочва камерата към зъбите си, за да удовлетвори заболекаря си Флион. И Карим, и Хъса вече в редиците на губещите. Бяха изразходили кислорода си и едва отговориха на поздравите ни, спомня си Уилко. Със сълзи на очи, кашлейки, катерачите вадят знамена от раниците си. Джер, първият ирландец, покорилка... Коленичи на един крак и триумфално развява три кольора на Ирландия. Чиринг, който записва. Своята победа в 6,37 разгръща двойното знаме на Непал пред гърдите си като престилка и също коленичи. Последен върха достига Марко, който размахва с киштека, обкичена със знамената на Италия и Пакистан, както и с влъкчетата на спонсорите му Агенция Мейтис и банка Кредито Велталенс. Свали ръкавицата си, вади сателитния телефон и набира 12-цифрен номер. Батерията пада, така че гледа да е кратък, като съобщава новината на генералния директор на кредито Велтанс. Инвестицията на банката си е струвала. Останалите също се чувстват длъжни на спонсорите си, които са финансирали изкачването. Господин Ким и госпожица го носят Колън алпийско облекло за достигналите 8611 метра. Чиринг пък рекламира маски за лице Долдевендър. Манговият сият на гъщеризуна на Уилко е с лого на Анальд Груп, компания за пречистване на вода, подкрепила го шестцифрена сума. Почти няма снимка, на която да не се вижда нечия лого. Алпинистите запечатват момента за поколения напред но и за медиите. Снимките рекламират бизнеса им, уменията им, спонсорите им. Фредерик, член на екипа, спонсориран от Долдевендър, De веднъж вече си е направил труда да изчисли колко струва един връх. В си, статия с заглавие «Цената за вас», той обяснява на потенциалните си спонсори, че инвестиция от 120 000 долара може да донесе 43 милиона от реклама и връзки с обществеността. Можем да гарантираме възвръщаемост в размер 10 пъти по-голяма от направената инвестиция, пише той, като базира изчисленията си на осъществената рекламна дейност. Корпоративните компании дълго обмислят инвестиция в К. На 1 август удрят джакпота. Печалба има и за високопланинските носачи и шерпите, когато клиентите им се изкачили успешно върха. За всеки алпинист, когато благополучно са довели до върха, те получават бонус от 1000 долара или повече. Тези пари ги карат да окоражават дори и онези клиенти, които не са в особено добро състояние. Когато семейството ти има нужда от пари, признава пасанг, понякога не настояваш по слабите катерачи да се откажат. Но върховете си имат цена и в 7,45 вечерта на 1 август тя става очевидна. Когато членовете на Летящия скок започват спускането, приличат на пияни. Току-що излезли от някой бар кръщет, псуват и повръщат върху бутушите си. Край на купона Сега трябва да намерят пътя към дома. Част трети Спускането От върха до четвърти лагер спускането е започнало, когато лавина прекъсва въжените парапети в гърлото на бутилката някой се опитват да продължат без тях, други прекарват нощта в зоната на смърта. Глава десета Бягство от върха. Пасанг започва спускането с такова главоболие, че ушите му кънтят. Пред него господин Ким е клекнал в снега, размахвайки ръце във въздуха, все едно прави заклинания. Кислородът му е свършил. Да свалиш кислородната маска от лицето си е по-трудно, отколкото изобщо да не си е слагал. В най-добрия случай разреденият въздух те кара да се чувстваш безкрайно изтощен. От него може и да изгубиш съзнание, също както се случва и на пилотите на бойни самолети, когато кислородната и маска отказва. Развива се церебрален или балодробен едем, от които мозъкът и дробовете ти се пълнят с течност. В най-лъжия случай настъпва остър вазоспазъм, при който кръвоносните съдове се свиват и кръвоснабдяването на органите спира. До три минути започват да умират клетките в сърцето, дробовете, бъбреците, черния дроб и мозъка. До 20 минути настъпва биологична смърт на органите и това е краят ти. Долу в ниското пасанг вижда светлинките на нечи и челници. Вдишва виновно глътка въздух от бутилката си, проправя си път към господин Ким и кляка до него. Ким е твърде изтощен да говори. Посочва кислородната си бутилка и измервателя. Празна е, Пасанг разбира какво се очаква от него. Дава знак на господин Ким да се държи. Застава на колене, сваля празната бутилка на Ким и му дава своята. Останал без кислород, Пасанг се опитва да се справи с шока, в който изпада тялото му. Ударът е силен, но той остава физически и психически стабилен, все още е способен спозбен да се катери и да мисли. Може би му помага фактът. Че бехте носител на генотипни вариации на N083 ген, съдържащ кода за ензим, контролиращ кръвотока към белите дробове. Вероятно това го прави поустойчив при настъпването на вазоспазам. Клиентите му обаче нямат това предимство. До фиксираните парапети в траверса има три часа, така че пасан грешава да поемат по по маршрут. Спуска се по права линия към снежния купол ледения масив който маркира началото на траверса и фиксираните. Въжета Новият маршрут ще позволи на катерачите да заобиколят хребета на билото, но от друга страна, един от склоновете на снежния купол представлява отвесна стена. Без луна или маркировка, която да ги ориентира, хората практически нямат път, който да следват. В тъмнината групата лесно ще се пръсне. Пасанг забелязва мъж вляво, нагоре от снежния купол. Кариме тръгнал е в грешната посока. Отклонява се от траверса в посока върха на сераците. Вместо да се спуска към гърлото на бутилката, ще се изкачи над него. Ако продължават да се спуска така, Пасанг знае, че групата ще изпадне в делириуми членовете и ще загубят следите си. Събира ги заедно и изработва план за придвижване, който да намали риска от спъване и падане. Пасанг прави двойна осмица първия възъл който е научил, и го премята през пикела си. Забива го в снега и подава другия край на въжето на Джумик, който го развива малко по малко няколко метра пред другите. Когато разгъва цялата дължина, Джумик го връзва за пикела си, който пък закотвя в снега. Опанатото между двата пикела въже прилича на простир. Води ги в посока траверса. Катерачите се струпват около въжето, прикачват джумарите си и здраво стиснали ги, се придвижват надолу. Стигнат ли края на въжето от към джумик, Пасанг вади другия му край, навива го около лакате си и търчи напред пред останалите. Двамата с джумик изграждат тази въжена система отново и отново, все по-узезо до снежния купол. Малко или много въжето помага на групата да се придвижва. Спасява ги, когато загубят баланс. И не им позволява да се отклонят на ляво пъгубния завой, който прави Карим в посока на сераците. Беше живото спасяващо, казва Чиринг, който също го използва. Но така спускането е бавно. След всяка стъпка катерачите се свличат върху пикелите си или щеките си, за да си отдъхнат, треперещи от студ. По стандартите на морското равнище нощта е ледена минус 20 градуса по Целзий, на като това се счита за умерено студено. Обичайните се тройни течения бушуват в посока Китай, но нощта на 1 август е относително безветрена, така че студът просто обгаря непокритите части на тялото. Пасанг закотвя въжето за последен път, но в същото време се пита кога ще може да си вземе пикела, все повече закъсали катерачи се прикачват. Към това въже Пасанг не може да си вземе пикела, без да развали въжената система, която се оказва важна за толкова много хора. Треперещ от студ, стои и чака. Разпъва и свива и мруците си, за да предизвика кръвообращението си. От време на време някой залитнал катерач кара останалите зад него да спират и да изчакват. Челникът на пасанг свети все по-слабо, а няма изгледи скоро да може да си вземе пикела. Трябваше да реша да взема пикела или да го ставя, Свърза се по радиото шефа си, за да получи мнението му по въпроса. Господин Ким казва, че пикелът не е жизненоважен, при положение, че има въжени парапети по диагоналния храбет, траверса и гърлото на бутилката, Пасанг щял да може да се справи и без него. Пасанг започва да се спуска и скоро задминава Джумик и няколко клиенти. Спускането без пикел, мисли се Пасанг, ще е трудно, но не е фатално. Ролф трепери неконтролируемо, когато жена му се връща при него, но се усмихва, що ме вижда. Обесилен от височината, той чака се сил на 91 вертикални метра под върха, който се сил достига в 5,45. Сега, час по-късно, младото семейство отново са заедно. Ларс, третият член на норвежки отбор, записва на лента разговора им един от последните. Ужасно ти е студено, нали? Пита го Сесил. Не съвсем, отвръща съпругът и Ларс е свалил зежките уши. Които е сложил на върха. Фокусира камерата върху лицето на Ролф. Дълъг ден, а, казва му. Изкачвали са се 17 часа, но ако се съди по тона, с който Ролф отговаря, те просто са отметнали поредната офи задача. Малко по-дългичък, да. Стреперещи пръсти вади таблетка Дексаметазон, опитвайки се да поднесе към устата си. Изпуска я и таблетката пада върху леда. «Мамка му!» «Счупи се!» Младоженците са първите след алберто които започват спускането. Зад тях е Хил, който внимателно е премислил риска. Без кислород в бутилката си той иска колкото се може побързо да се спусне на височина с повече кислород в атмосферата. След него е Гас Ван де Гевел от Холандски отбор, който бързо настига Хю при гърлото на бутилката. Така и не ми хрумна да го попитам. Къде ти е носачът? Къде е Карим? Спомня си, гъс. Когато видиш двама души да се катерят заедно, а после видиш само единия от тях. Ако бяхме на морското равнище, щях да се сетя да попитам, но в разредения въздух въпросът му обягва. Филма отстъпва. Ти си побърз, казва му. Мини пред мен. Гас кимва. Мушва се по край хил и продължава спускането. Гъстък му е стигнал началото на гърлото на бутилката, 9 метра пред Хил. Когато чува шум, все едно плъх стържа стена. Гъст се обръща назад. Хил, който най-вероятно се спънал заради закачилите се в леда котки, прелетява край него. Скоростта беше толкова висока, че даже не успях да видя лицето му, спомня си гас. Единственото, което вижда, е как жълто-оранжевият екип на край него на една ръка разстояние. Застрахователят с ослепителната усмивка си отива. Подобно на буркан, пълен с вода, който се пръска, ако бъде оставен в фризера, при замръзването си разтопилият се в покнатините на сераците лед се разширява и прави още по-дълбоки процепите във вътрешността на ледника. С нарастващия натиск от сераците се носят бавни, протяжни звуци. Нещо там се пропуква, разцепва, срутва, скърца, симфонията на разпадащия лед е трудна за описване. Ритъмът на всички тези шумове е ниски-високи, къси-дълги, меки и резки, непрекъснато се преплита. Братовчетът на пасанг, джумик, е свързан с двама изтощени клиенти, които едвам газят в преспите. Колкото повече приближават траверса, толкова по-заплашително надвисват над главите им сераците. Кънтенето, с което изпълват въздуха, се засилва все повече. и. Ако зависи от него, Джомик би се движил колкото се може по-бързо и неистово би влачил клиентите си надолу, без да им дава и секунда отдих. Но двамата корейци едвам вървят. А и скоростта не би имала чак такова значение. Трябва да се случи чудо, за да могат тримата да избегнат падащия лед. Планината обявява намеренията си почти фамфарно. Мъжете сигурно са вдигнали глави, за да видят как отгоре се откъсват парчета лед, достатъчно големи да преобразят пейзажа пред тях. Едно от тези парчета полита към джумик. Изтръгва фиксираните въжета. Снежната маса помита и тримата надолу, както са прикрепени към въжетата. Джумик губи единия си ботуш. Полита и ръкавиците му. Немската камера на един от корейците изпада от раницата му и се стоварва върху главата му. Облеклото им се сцепва, във въздуха се разлита пух от якетата. Джумик може би си мислял, че ще умре и е много изненадан, когато разбира, че е жив. Една от котвите остава здраво прикрепена към въжето. То се обтяга рязко. Тримата изведнъж спират полета си точно преди един отвесен склон. Овиснал на въжето, Джумик е с главата надолу. Мозъкът и белите му дробове се пълнят с кръв. Въжето се осукало около торса на Джумик и около ръцете му. Твърдо оплетене, за да оправи дрехите си и да покрие изложените на студа части на тялото си. Да се измъкне е невъзможно. Единственото, което вижда, е ледът, надвиснал на 5 см от лицето му. В 9 часа вечерта, на около 50 метра от Гърлото на бутилката, Ролф е ударен от серак. Отчупилият се лед прелита над траверса толкова бързо, че Ролф няма време дори да изкрещи. Трябва да ударил главата му, прекъсвайки въжето. Засипват го тонове лед. Но около 2 метра под него ударната вълна събаря жена му. Сесил се понася надолу, но само няколко метра. Въжето я е спасява. Успява да стане на крака и тогава челникът ти огасва. Хваща въжето с ръката, на която все още има ръкавица, и осъзнава, че то вече не е свързва с съпруга и претърсва склона с очи, за да види светлината от челника му. Изчезнала е Сесил унемява. Ужасата приковава на място. Това трябваше да е меденият им месец. Ларс докосва рамото и Сесил остава вцепенена. Лар си казва нещо, докато е заобикаля, но Сесил го чува, сякаш изпод вода. Вижда се замъглен поглед как той се. Запътва някъде напред. Ларс оглежда скъсаното въже и вади 50 метра тънко въже от раницата си. Завързва го за един от оцелелите си клинове и се спуска по него, докато светлинката от челника му не заприличва на точица. Сесил остава на мястото си. Без светлината от челника на Ларс тя потъва в тъмнината. Чуват се само скърцащият лед и беризът. Не знае, защо се намира там. Не бях подготвена да се върна от дома, без Ролф, разказва тя. Това не е нещо, за което можеш да се подготвиш. Не е болка, която можеш да си представиш, се сила неспособна да продължи. Няма желание. Мъката изпълва. Задушава я, гласът на Ларс е вади от сцепенението. Ела тук, чува тя ведрия му тон някъде долу. Намерил е Ролф. Сесил знае, че някои катерачи са преживявали много по-лоши удари. Може би съпругът и е почти невредим. Ролф. Изкръщава тя. Ролф. Надеждата й се възвръща и тя се спуска надолу по гърлото на бутилката, повтаряйки името на съпруга си. Молейки Ларс да й каже нещо повече. Когато въжето свършва, тя впряга всички сили, за да стигне до съпруга си по-скоро. Забива пикела и прави стъпка напред. Пикел. Стъпка. Пикел. Стъпка. Не може да види краката си без светлина. Подхлъзва се. Стоварва тежеста на тялото си върху пикела, за да се задържи. Когато приближава Ларс, той насочва челника към нея, за да й помогне да се ориентира. Най-накрая вижда лицето на Ларс. Съкрушено лице. Къде е Ролф? Пита го тя, останала бездъх. Ларс няма да е лъже, Ролф го няма. Въпреки болката Сесил разбира какво е направил приятелят и за нея, подлъгаме да се спусна. В този момент все още се надява, че Ларс може да е сгрешил. Може би Ролф е жив някъде под гърлото на бутилката. Продължава да вика името му и да се надява, да се моли, че може да се е добрал до лагера сам. Всичко около тях е засипано от късове лед. Пътеката, по която са си скачвали порано днес, се е загубила. Сесил обаче вижда червената светлина на четвърти лагер далече в ниското. От време на време Ларс поглежда компаса си да не би да загубят светлината от поглед и да се отклонят към рамото. Когато Сесил стига лагера в 11 часа, отива право в палатката им. Пропълзява вътре с надеждата, че ще види съпруга си. Спалният му чувал е празен. Беше тихо, ще разказва тя. Безветрено. Само звезди Самота. Пасанг-лама се взира в мрака, три светлинки прорязват тъмнината като падащи звезди. Какво се случило са светлините зад него? Свили са зад някой ъгъл или са някъде под някоя издадена скала, мисли си той. Пасанг чака отново да види светлините, но те така и не се появяват. Знаех какво означава това, но не исках да се замислям, спомня си той. Изтощена да прави анализи и не иска да мисли, че може да е било лавина. Казва си, че просто губи ясна представа за нещата и известно време тази идея му действа успокояващо. А може би светлинките са били само привидение, плод на гладния му за кислород мозък. Но около се стрелкат парченца лед като рояци от насекоми. Пасанг се опитва да не им обръща внимание и продължава слепешката напред към траверса. Не след дълго усеща пресен сняг под бутушите си. Познатият до сега терен изведнъж става неузнаваем. е друг. Пътят към гърлото на бутилката се е изгубил заедно с всяка маркировка. Ругайки, пасан грешава, че е изпуснал за точно както и Карим, и е свил в посока Китай. Загубил ориентир, той решава да се върне назад и смъка проследява стъпките, които е оставил в снега. Нищо наоколо не му се струва познато. Най-накрая кляка изтощен в снега и се опитва да разчете следите. Браздите са твърде дълбоки, стъпките са пръснати на всички страни и не са само от неговите ботуши. Очевидно и други са минавали от тук. Пасан грешава, че през цялото време е следвал маршрута в посока траверса. Това значи, че наблизо има фиксирани въжета. Опитва склона на дирите. Разравя снега и ръцете му достигат виещите се под преспита въжета. Изравя ги и се прикачва към тях в посока диагоналния хръбет, водещ към траверса. Склонът става все пострамени пасанг усеща под краката си все погладък лед. Изведнъж въжето свършва. Пасанг не го проумява. Не би трябвало фиксираният парапет да свършва тук. Объркан, той пуска края на въжето и се оглежда за друга отсечка. Вдясно забелязва висещото от леден клин тъничко въже. Прокараните по рано въжета вървят по хоризонталата, това тук се спуска вертикално надолу. Пасанг не знае на къде води това причудливо въже, нито как се озувало тук, но гледката го обнадеждава. С облегчение прави възел и се спуска още 50 метра надолу по гърлото на. Бутилката. И това въже свършва. Пасанг се озовава на площадка, не по широка от котия за обувки. За пореден път интуицията му се сблъсква с реалността. Къде е останалата част от въжето? Защо парапетите продължават да изчезват? Докато мислите препускат главата му, въжето над него се разклаща. По пътя надолу е поела и друга светлинка, бърза и ловка. Приближава все повече. Подорело от светлина пасанг разпознава силуета на пемба Гиалдже, шерпа от холандската експедиция. Пемба застава до пасанг. Над тях проблясват звезди, но светлината им е слаба. Опитвайки се да осветят максимално широк диапазон с челниците на главите си, пасанг и пемба се мъчат да изровят следващата отсечка въже. На пасанг му се струва, че жлебът няма край. Валят ледени купчета и звънтят по му. Без да го нараняват. От сераците над тях се носят звуци като от на ластици, звънтящи, еластични мелодии. Скоро оттам ще се отцепват късове с размерите на лек автомобил. Пемба изглежда спокоен, но страхът скувава все повече гърдите на Пасанг, души го. Поглежда надолу. Мъглата се стеле плавно и подмамващо, като пръсти, които го вика да скочи. Пасанг ще трябва да се спусне по- Гърлото на бутилката без пикел, което е почти невъзможно. Въпреки това се опитва да си помогне и да издълбае захватки в снега с крака, юмруци и ногти. Забива пръсти снега, закрепя се с тежеста на горната част на тялото си върху склона, а сходилата си рита леда и снега пред себе си. Едвам се придържа към ледената стена, и когато започва да слиза стъпка по стъпка надолу, ръцете му се плъзгат по склона в опит да намерят мек сняг. Ледът е твърди дебел като на пързалка. Треперещ пасанг се измества обратно нагоре към ръба между травърсе и гърлото на бутилката и грабва края на въжето там. Няма мърдане от тук. Опитва се да каже нещо на пемба, но гърлото му сякаше раздясало, глух, нечленоразделен звук. Ледникът му отговаря със симфония от покот и скърцане. Пасанг няма надежда. Някой лавина ще го убие преди да е изгряло слънцето. Нито пемба, нито който и да е било друг могат да му помогнат, освен ако този някой не носи допълнително въже. А на пасанг не му се вярва това да се случи, той знае със сигурност, че всичкото налично въже е разположено в гърлото на. Бутилката Свършено е, мисли си пасанг. Времето му да умре е дошло. Опитва се да не помръдва. Заклева се и се моли следващият му живот да е подобър. Чиринг следва прясно скопаното въже по протежение на траверса, когато вижда лицето на жена си. Отначало му се явява побледо, но с приближаването на гърлото на бутилката става все по ясно. Дава му се явява такава, каквато я вижда за първи път, момиче, подкарало лякове към потока в хумбо. Извела е животните на водопой и им подвиква и ги подмамва. Речейки нагоре надолу по брега. На границата между саня и спомена Чиринг вижда как този поток се превръща в реката край Бединг, родното му село. Пред очите му се явява и баща Мунгаванг Тундо, после изчезва, после пак се появява. С изкривени от труд пръсти, които години наред са държали плуга, той му посочва огромен речен камък, изгладен от хилядолетията и течещата вода. Баща му опира костеливо рамо в камъка и започва да го търкаля към къщи, за да го постави на мястото на срутила се стена. Виденията се нижат пред очите на Чиринг като на лента, по-голямата му дъщеря Шеринг на до при семейния ултар пълни медни купи с вода до ръба, по-малката му дъщеря Тенсинг Фути, ги излива в сакси и светя, брат Мун Гаванг. изпълнява церемонията Пуджа и пали клончета от хвойна на върхна клада, Нгаванго, сер, неговият лама, благославя амулетите. Окачени на неговото бути. От всички лица, които иска да види, не може да извика единствено това на майка си. Вижда само праха и издигащ се в небето. Представя си как лък пъфути му говори, но не може да чуе думите и свива се в снега с прибрани към гърдите колена и се унася. Събужда се, когато разбира думите и, казваше ми, ти трябва да живееш. Чиринг съсредоточва вниманието си върху планината. Изритият сняг му разкрива онова, което пасанг не е видял, сераците са се срутили, затова пейзажът е променен. Богинята беше подготвила съвършена засада, спомня си Чиринг. Спуска се надолу по въжето с малки прожениращи стъпки и когато първата отсечка свършва, той бързо забелязва помощното въже, което Ларс е прокарал по склона. Чиринг се взира надолу в опит да разбере докъде стига това тъничко въже. Прикачва се към него, когато някой немощно проплаква. След малко се вижда и светлина от. Челник. Там долу има някого. Чиринг се спуска още 45 метра и маневрира така, че да е близо до двамата мъже, единият от които виси от въжето като риболовна стръв. Чиринг насочва челника си към лицата им. Пемба е притеснен. Пасанг, си спръхнали от стути бузи, Изглежда като човек, който се е предал. Нямам пикел, промълвява той. Чиринг не знае какво да каже. Тримата се приближават, за да говорят, а дъхът им кондензира на облачета във въздуха, все едно са в няколя пълна с цигарен дим гримюрна. Разговорът е скован. Пемба засенчва челника си с пръст, за да не заслепява другите. След кратко мълчание той намира извинение. Отивам да потърся някакво въже. Казва им. Надолу по склона може да има някакви стари въжета. Пемба забива пикела си в леда и светлината от челника му потъва все по-дълбоко в мрака. Какво виждаш? Извиква Чиринг силно. Пемба мълчи. Някакви въжета? Пита го Пасанг. И да отговорил, Чиринг и Пасанг не го чуват. Спускаше се бързо надолу и не може да го виня. Спомня си Чиринг. Пемба има съпруга и три годишна дъщеря, които го чакат и вече 24 часа се катери. Челникът на Пемба изчезва в тъмното. Пасанг се обръща към Чиринг, в глас му няма емоция. И ти можеш да вървиш, казва му. Чиринг се замисля. Да поема отговорност за Пасанг, който е без никел, в най-гибълния участък на Къ, в безлунна нощ, без въжета. Точно под сараците не е най-рационалното нещо, което може да направи. Но Чиринги за момент не се осъмнява в правотата на решението си. Сонам, будисткото понятие за добродетелност, не се поставя под съмнение, още повече на к, толкова близо до богинята, която ще реши какъв ще бъде следващият му живот. Тя го наблюдава и очаква от него да прояви състрадание. Той самият го очаква от себе си. Сераците кънтят. По-добре планината да вземе само един от нас, казва му Пасанг. Върви! Чиринг закача осигурителното си въже към седалката на Пасанг и забива пикала си в леда. Ако умрем, отвръща му той, ще умрем заедно. Глава единадесета. Сонам. Чиринг е прикачил към себе си един живот. Крайниците му сами се движат. Чък. Пикелът потъва в снега. Шинк. Шинк. Забива котки в склона. Спуска се метър и половина надолу и тогава напряга всички сили да се задържи за стената, прилепнал като гущер. Пасанг, който е от лявата му страна, прави всичко възможно да следва движенията му. Свива юмруци и блъска леда, но ръцете не са пикели. Решен да запази някакво равновесие, на всяка стъпка той забива върховете на котките си в леда — шинк. Разчитат на инстинкта си, за да съгласуват движенията си в този труден танц единият не помръдва, когато другият се движи. Разбират се само с кимане и размяна на междуметия. Осигурителното въже, което ги свързва, е достатъчно дълго, за да им позволи някаква свобода на придвижване, но и двамата знаят, че едно грешно движение ще ги прати в пропаста. Светлината от челниците им се слива в урол, през който се стрелкат ледени късове с големината на топка за голф и удрят къските им. Нощта постепенно се отдръпва и топките за голф стават топки за булинг, които се стоварват с твърда голяма тежест, за да бъдат пренебрегнати. Обстрелът кара чиринг, който успява да избегне по големите късове, да бърза. Скоро планината може да запрати по тях нещо толкова голямо, че и двамата да бъдат смазани на място. За щастие, първо те предупреждава, после те убива, обяснява Чиринг. Ослушва се за издейническия звук и посредата на «гърлото на бутилката той идва», праисторически стон. Право към него с тежки. Удари и свистане лети леден блок. Чиринг се опитва да разбере траекторията му. Но не знаех нито откъде идва, нито в коя посока трябва да се отместя, разказва Чиринг. 50 на 50 беше или наляво, или надясно. Избира ляво. Без време даже да изкрещи, той забива пикела отляво и се премята. Едновременно с това пасанг пуска ръце и се приплъзва по корем. Отмества се наляво, висейки в този момент на седалката на чиринг, който държи почти цялата му тежест. Сеув Ледената маса изсвистява покрай ушите им и се разбива в тъмнината под тях. Сблъсъкът със склона изхвърля във въздуха колони от снежен прах. Мъжете си поемат дъх. Добре ли си, крещи Чиринг? Пасанг, втренчен в облаците от сняг, не отговаря. Мислех, че съм мъртъв, ще си спомня по-късно той. След кратък момент продължават да се спускат сантиметър по сантиметр поредуващи участъци от стоманен, син лед и замръзнал сняг. За да се справят с тези издутини, ями и ръбове, те се придвижват заедно, хванати за ръка. Понякога пасанг се спуска по въжето помежду им, докато Чиринг в това време го придържа с тялото си. Пасанг не може със сигурност да каже какво точно се случва посредата на «гърлото на бутилката». Лето от рякъската му и той губи опора. И преди да се усетил, вече лети надолу. Чиринг също. Двамата се носят надолу по жлеба, но совете и брадичките им стържат стените. Чиринг се опитва да се захване с пикела си. Острието се забива, но не се захваща. Чиринг опитва отново, замахва всичка сила в леда. Този път острието оцелва гранит който почти го избива от ръцете му. Набират скорост. Падат все по-бързо. Метър след метър. Още два. Още четири. Пасанг забива ногти и колене в снега. Нищо не може да забави скоростта им. Падахме твърде бързо, за да оцелеем, спомня си Чиринг. Ако бях видял някой да оцелее след такова падане на филм, щеше да ми смешно. Но по някаква случайност черепите им се разминават със скалите и остават цели. Телата им заобикалят ледените рампи, които биха ги схвърлили като катапулт във въздуха. Въжето помежду им остава здраво. Прелетели са поне 20 метра, когато пред Чиринг изниква перфектният леден участък. Острието потъва дълбоко и въпреки скоростта той успява да се закрепи. Хваща дръжката на пикела с дясната си ръка. Извърта се диагонално и в същото време с другата си ръка извърта лопатката на пикела по тъгъл и успява да зари я чука в леда, като забива лакти и колене в склона с широко разтворени крака. Пикелът засича и след малко тялото му забавя движение. Ноздрите и устата му са пълни с следени трещици, които го задушават. Той разперва крака и впива котките си в снега. Падането спира. Чиринг здраво се е притиснал към пикела и не може да види какво става под него. Тялото му трепери. Заслушва се в ударите на сърцето си. Прасците и ръцете му горят, но тази болка му харесва. Напомня му, че жив отдолу се чува раздиращата кашлица на пасанг, който се мъчи да си поеме въздух. Значи и двамата сме още тук, мисли си Чиринг. Няма извадени рамена, нито дори с китки. Продължавай, чува се гласът на пасанг. От съраците продължават да се носят тътени и върху главите им се сикят парчета лед. Трябва да се движат. Бързо. Чиринг не чака втора подкана. Чудото не просто ги спасява, но им спестява и огромни усилия, като ги отнася близо до рамото. С ритмичното чък, шинг, шинг-чиринг забива пикела и котките си снега и обръща глава назад. За щастие наклонът тук е по-малък. Пасанг вече може да се придвижва по-самостоятелно. И все пак напредват бавно. Не знаех още колко време късметът ни щеше да с нас, разказва. С всяка крачка надолу пасанг брои секундите като мантра. Вече приближават, когато Чиринг усеща как нещо пада отгоре. Лети меко, без звук спърче гранит, поело към главите им. Няма място нито да се скрият, нито да се отместят. Чиринг не може да направи нищо. Изпуска въздуха от гърдите си и прилепва плътно в длъбнати на склона. Превил гръб, пасанг очаква всеки момент каската му да се огъне като котийка от Кока-Кола. Нещото се стоварва. Нервите на Чиринг са опнати от напрежение. Пасанг изкръщава. Ударът не идва. Плочата гранит докосва каската на Чиринг и се пръсва на хиляди прашинки във въздуха. В тъмнината тя изглежда като скала, а е всъщност само къслепнал се сняг. Червеният конец бехути на гърдите на Чиринг явно работи. Двамата спасанг продължават надолу, докато склонът не се слива с рамото. Мъглата става все по гъста. В далечината, зад един завой, проблясва червена лагерна светлина когато пасанг едвам се довлича до четвърти лагер. През нощта мъглата обгърнала палатките като мрежа на паяк. Толкова е гъста, че му е трудно да види ботушите си. Наоколо основат нервни катерачи с челници на главите и радиостанции в ръцете. Пасанг ги отбягва. Не може да понесе още новини за смърт. Дори няма желанието да каже «Жив съм». Съскърцащи в твърдия сняг котки стига мястото, където е опънал палатката си. Навежда се да влезе и тогава, превит на две, повръща. Изправя се, прави няколко замаяни стъпки и се удря в палатката си. Напипва входа и, отваря ципа, сваля котките и се стоварва вътре. На се спалния е чувал и се опитва да изключи съзнанието си и да заспи, но очите му просто не искат да се затворят. Порой от въпроси. Къде е джумик? Защо закъснява? Кой още ще се окаже мъртъв на сутринта? Изведнъж нахлува леден въздух. Смразява гърдите му. Пасанг вижда, как една снежна вълна го застига, погребва го жив главата му пулсира, в дробовете му няма въздух. Задушава се. В неистовата борба за глътка въздух той мята крака и ръце и изритва спалния си чувал. Палатката се завърта пред очите му. Обръща се да види дали Джумик не е там. Спри, казва си. Това е просто хипервентилация. Върни се в палатката и се успокой. Вдишва дълбоко въздух и се опитва да вкара отразвителни мисли в главата си. Джумик е силен е ръч и преди да се е зазорил, ще се е върнал. Пасан има нужда да се стопли и да се възстанови. Затваря очи. Белв. Нечия ръкавица се стоварва върху палатката. Пасанг скача като ожилен. И умрукът продължава да налага удари. Хипоксичният му мозък му казва, че откакто е влязал в палатката, е минала по малко от минута, но процеждащата се през брезента светлина му казва, че си изтекли часове. Ударите зачастяват. Замаян, Пасанг се обръща на една страна и оставя тъмнината да го обгърне. Има чувството, че джумик се върти в спалния чувал до него и че чува дишането му. Пасанг уеднаквява дишането си с неговото. На тази височина дълбокият сън е невъзможен, но този път, когато пасанг затваря очи, те остават затворени. Загърнат спалния си чувал, той се чувства по-добре несигурен, но способен да контролира психиката си. Някои алпинисти смятат примуса за неотменна част от екипировката си. Примус и бутилка пропън тежат колкото бире на бутилка, но ако се озовеш в зоната на смъртта, могат. Да ти спасят живота. Можеш да разтопиш сняг и тази вода ще те спаси от дехидратацията, която отежнява хипотермията и ще намали риска от измръзвания. Онези, които се оказват в бедствено положение в гърлото на бутилката на 1 август, имат различно мислено обаче. Въпреки, че имат място в раниците си за банери, видеокамери и знамена, нито един от тях не е взял горелка. Дори нямат неща от първа необходимост за бивака, който им се налага да направят на опреновиякета, които тежат по малко от половин килограм. Никой не тръгва към 8000 връх с нещо като примус в раницата си, обяснява Марко Комфортола. Не започваш да се изкачва с идеята... Че ще ти се наложи да правиш бивък. Планирала да изкачи върх и да се спусне за един ден и не е имал намерение да отежнява багажа си с нещо, което няма да му потрябва. Но в ранните часове на 2 август на италянеца му се ще да има един в раницата си. След като позира за няколко снимки и се обажда на спонсора си, Марко прекарва половината нощ над снежния купол в търсене на фиксираните парапети в посока траверса или на нещо, което да му е поне малко познато. Връща се по стъпките си по няколко пъти, говори си и жестикулира, за да си припомни откъде е дошъл, търси и търси и в края на краищата се връща в изходна позиция. Пейзажът се е променил и Марко се е загубил. Температурата е минус 15 градуса по Целзий. Марко си изковава платформа в снега, на която да седи, докато не се зазори, когато възнамерява да стане. Джер Макдонал, чиято месианска брада е цялата в ледени висолки, се присъединява към него. Треперещи от студ, те се свиват един до друг на такова разстояние от Уилко, колкото да могат да се чуват. Уилко снове нагоре надолу в тъмнината. Марко има достатъчно батерия в телефона си и знае с кого иска да се свърже, а гостино да поленца. Менторът му, който галено го нарича «глупчо зад гърба му», също е прекарал нощ на кабес примус. А гостино успява да слезе, макар, че губи стелката на един от бутушите си, която вятърът отнася, докато той си разтрива краката. Марко иска да знае как е оцеляла Гостино. След няколко позванявания, агустино вдига телефона. Дава го по същество, заспиш ли, смятай, че си мъртъв, казва му със сухтон. И като станеш на сутринта, разтри краката си и ги. Разтегни, преди да си изправиш. Ако не загрееш мускулите си, ще паднеш. Марко иска да пести батерията и затваря. Без никаква емоция на лицето, той просто става и започва да крачи напредназът по край Уилко, който се опитва да намери фиксираните въжета, но без резултат. Джер се взира в небесния купол. Звездите бяха така близко една до друга, спомня си Марко. Бяха надвиснали като одеяло над нас. Сякаш да ни стоплят, въпреки това той трепери неконтролируемо. Около един и половина най-накрая спират да търсят маршрута и се връщат на местата си. Джери и Марко се един до друг, уилко на десетина метра. За да не заспят, Марко и Джери измислят какво ли не. Пляскат. Разтриват си краката един на друг. Масажират ръцете си. Нарочно карат телата си да треперят посилно, за да се сгреят. Пеят песен, която Марко знае от своя баща, който го е научил на нея, за да убива времето докато пасе козите. Лонтая, която възпява алпите, описва планините като сладкия дом на сурегина дъщерята на слънцето. Джер трябва да оценил иронията, защото решава да подмени думите с текст от песен на ирландската банда Кила. Не залитай, не падай, не се подхлъзвай, не се предавай. Прави каквото искаш. Само бъди уверен, че това е, което искаш. Не това е, което на тях им се иска. Марко се премества мислено на по-хубаво място. Концентрира се върху светлинките долу от четвърти лагер, на 7863 метра, сладкия дом на печки, палатки и обещанието за оцеляване. Върху короната на един серък мъж е клекнал в снега. Опитва се да оцелее. Трудно е да се каже колко от е изпитал Карим е. Мехербан, след като поема погрешен маршрут, но със сигурност е страдал. Хипотермията е неизбежна. Кръвта на Карим се отдръпнала от пръстите на ръцете и краката и от кожата му, за да се пренасочи към най-важните органи. Ако температурата на тялото му е паднала до 35 градуса, амнезията и дезориентацията са притъпили болката. При 30 е припаднал. При 26 сърцето и дробовете на Карим са спрели да функционират, но това е обратима смърт. Ако бъдат затоплени постепенно в болнично заведение, жертвите на хипотермията могат да бъдат върнати към живота часове след като е спряло дишането, защото сърцето и мозъкът имат нужда от малко кислород при ниска телесна. Температура Тъканите обикновено не се увреждат много въпреки липсата на кръвообращение и могат да започнат да функционират отново. След като се повиши телесната температура. Заедно с хипотермията Карим със сигурност е страдал и от измръзването, което най-често засяга пръстите на ръцете и краката, ушите, нос и други части на тялото, разположени далеч от сърцето. Около клетките се събират ледени кристалчета, които ги карат да се пръскат от налягането. От това измръзналите части започват да те сърбят. Постепенно сърбежът се е превърнал в дълбока, тъпа болка. Подобна на това да натиснеш синина. Нервите, мускулите, кръвоносните съдове и сухожилията са замръзвали и болката постепенно отслабвала, докато кожата на Кариме побелявала, а после станала синюсива. Но студът не го е убил. С изгрева вените му са се разширили, макар и малко, и кръвта е потекла по размразяващата се плът, от което се е събудила остра, пулсираща болка, много по-силна от онази, която му е причинило измръзването. Крайниците му са останали вдървени и му е било трудно да държи пикела здраво. Въпреки това снимка от 9 часа и 58 минути на 2 август показва катерач на върха на сераците на изток от върха. Снимка на същото място, 9 часа по-късно показва изровен сняг като отпадане. Най-вероятно Карим не успял да загрее мускулите си както трябва преди да си справи и се е подхлъзнал, изравяйки мек сняг. Точно преди ръба на ледника следите спират. Оттам се виждат хоризонтални следи от бутуши. Стъпките водят към кръстопътя през снежния купол. Изнамощел и изтръпнал от болка, Чиринг не може да мисли за нищо друго, освен за сън, когато двамата спасанг стигат четвърти лагер. Когато се добира до палатката, входът се отваря и две приятелски ръце го дръпват вътре. Чиринг попада в мечешката прегръдка на Ерике Мейер. Лошо ли е положението, пита Чиринг. Ерик му кимва. Осем спални чувала са останали празни. Подава му бутилка с горещ по рейт едно пети Чиринг, а поема се замръзналото си гърло на малки глътки. Пъхва се спалния си чувал, но се стопля съвсем малко. Постоянно се унася и събужда, а душите му не спира да долита суматохата отвън. Ерик и Пемба, гиалджи от холандския отбор, обсъждат какво да правят. Видимостта е ужасна, казва му Ерик. Американският отбор трябва да се спусне, както и ти. Пемба плаче и почти не е в състояние да говори. Беше решен да върна отбора си обратно, или онова, което останало от него, спомня си Ерик. С на Пемба Джер и Уилко все още са в неизвестност. Дадох на Пемба нещо, което можеше да му е от полза. Чиринг се завърта спалния чувал и се вслушва в имената на лекарствата, които Ерик дава на Пемба 30 милиграма декстромфетамин – психостимулант, който те държи буден, 10 милиграма модафинил – лекарство, което обикновено взимат работниците на нощна смяна, и 10 мг дексаметазон за забавяне на настъпването на церебрален едем. Взимането на наркотични вещества в извънредни ситуации не е стигяма алпинистите и Ерик дава на Пемба шишетата. В случай, че има нужда от още дози. Когато Ерик се връща в палатката, Чиринг веднага надява ботушите си. Ерик му хвърля бърз поглед. И ти ли искаш да умреш? Глава 12. Оцеляване Когато пада нощта, братовчедите на пасанг Церинг Бехоте и големия пасанг Бехоте се опитват да дешифрират радиосигналите. Какофонията от езици им съобщава противоречиви новини за объркване и смърт. Минава 10 часа. До сега хората. Ни трябваше да са се върнали, спомня си Церинг. Изминава още час. И още един. Още не се е върнал никой от седемте членове на лекящият скок, искачили върха. Церинг и големия пасанг са си изкачили до четвърти лагер. За да изпроводят втора група корейци към Ка, но на никого не му беше довърх вече, разказва се Ринг. Притеснени, двамата спасанг напълват бутилките си със сок и тръгват да търсят съотборниците си. При рамото заварват господин Ким. С напукана от слънцето кожа имат ни от изтощение, очи той е изморен, но изглежда твърдо решен и достатъчно силен да се върне до лагера сам. Запъвайки се, обяснява на братовчедите. Че партньорката му, госпожица го изостава. Дайте и чай и помогнете да слезе до лагера. Церинг настоява и господин Ким да пие чай. След като уверяват господин Ким, че ще се погрижат госпожица го да стигне лагера невредима, двамата спасан продължават нагоре по рамото. Колкото повече напредват, толкова по-гъста става мъглата около тях, а склонът все по Безфиксирани парапети братовчедите често се навеждат и взират снега да открият следи от стъпки. Редуват се да викат по име госпожица Гоу, използвайки почтителното диди, по-голяма сестра. Напрягатоши да уловят някакъв отговор. След около два часа вече нямат глас, а още не са я намерили. В далечината Церинг вижда нещо, което го кара да си помисли, че се изгубили госпожица Гоу. Високо на склона има светлинка. След миг сазира и втора. Въпреки, че е твърде тъмно, за да бъде сигурен, Церинг се страхува, че една от двете фигури е на госпожица Гуо. Беше ужасяващо да видиш такова нещо, спомня си Церинг. Двамата спасанг започват да се изкачват нагоре към светлината. Продължават да викат, но от гърлата им излиза само глухо грачене. Най-накрая от склона, източно от рамото, братовчедите чуват скимтене. Мъжете изкрещеват в отговор. Отвръща им женски глас. Все пак госпожица Го не е паднала. Като в игра, двамата си разменят сигнали с нея, опитвайки се насляпо да разберат къде се намира. Понякога им се струва, че само на няколко крачки от тях, в следващия момент, много по-далеч. Пасанг продължава да се изкачва в посока на звука. Когато вижда примигваща светлина. Госпожица го виси на оголена гранитна скала от към косата и страна и включва и. Изключва челника си. Един от бутушите е заседнал в пукнати на скалата и тя не може да мръдне. Въпреки това стои там, стиска зъби и се усмихва. Големият пасанг се спуска при нея и освобождава крака и прикачва я към седалката си и помага да се придвижи към церинг. Не разговаряхме с госпожица Го, спомня си Церинг. Не беше в състояние за разговори, преметнали ръцете и през рамената си, двамата я връщат в четвърти лагер към 4 и половина. Около нея мигновено се струпват разстроени до сълзи мъже, които я прегръщат един през друг. Американец с подпухнали очи носи димяща чаша Powerade и докладва по радиото. Жива и здрава е. Церинга отвежда в палатката и пълни бутилка с гореща вода която поставя спалния и чувал, за да се стопли по-лесно. Сваля котките и бутушите и помагай да се почувства толкова удобно, колкото човек може да е на 7863 метра. Госпожица го отрепери в палатката си, а церин клече до нея край примуса, за да изтопи сняг и мисли за джумик. След около 10 минути господин Кимо отваря палатката и му дава знак, че иска да говорят, без да ги чуе госпожица го. Всички толкова се радвахме, че сме намерили госпожица Гоу, че мислех, че господин Ким иска да ми каже колко благодарен е за спасителната операция, спомня си Церинк. Надявах се, че има и добри новини за останалите. Но господин Ким още не е готов да раздава благодарности. Осведомява носача си за новостите. Пасанг Лама, казва му, е заспал в палатката си. Джумик и други трима членове на... Летящият скок Хуанг Дунг Джин, Ким Хо и Пак Тюнгхо все още не са се върнали и са вероятно някъде над гърлото на бутилката. Няма радиовръзка с тях. Времето, продължава господин Ким, се влушава. Двамата с пасанг, казва му, незабавно трябва да се отправят натам и да върнат катерачите. Церинг Ким възглава, но решава да се консултира с Пемба Гиалджа от Холандския отбор. Пемба е дочул разговора с господин Ким. Твърде опасно е, казва му. Пемба, също като Чиринг и Ерик, не може да пренебрегне липсата на видимост, голямата опасност от лавина и собственото си изтощение. Смята, че спасителна операция при тези услови би струвала още животи, вместо да ги спаси. Пемба планира да чака изгрева, когато видимостта ще е по-добра, за да започне издирването. Не. Тръгвай още, е съветът му. Церинг се съмнява, че има избор. Господин Ким го е наел да помага на лекящият скок, щом се наложи, не да чака. Отново отива при господин Ким. Докато говорят, към тях се присъединява големия пасанг. Стои и ги слуша и лицето му се напряга все повече. Може би мислеше за детенцето на Джумик, спомня си Церинг. Джумик е мой брат и негов братовчет, все пак каквато и да е причината, пасанг също е готов да тръгне. Вече е грабнал два цилиндъра кислород, сменил е батериите на радиото и е напълнил няколко бутилки с гореща вода. Нито големия пасанг, нито церинг оспорват решението на господин Ким. Беше ни платил, спомня си церинг. И ние действахме така, все едно притежаваше живота ни. В 5 часа сутринта в деня след атаката на върха, Уилко прави равносметка на случилото се. Пръстите на краката му се измръзнали, но приятелите му още са тук. Марко и Джер дремят върху ледения си прак на около 3 метра над него. Холандецът подхожда към ситуацията, в която се намират, като към математическо уравнение, в което трябва да се изчислят промеливите. Продължавах да си повтарям, че трябва да има начин. Спомня си нощта добре. Изкачил е върха. Фиксираните въжета са изчезнали. Търсил ги е два часа. После е дошла безкрайната нощ. Часовете от 1.30 до 5 илко е прекарал настрани от приятелите си. Не знам защо не отидох и не седнах при тях, спомня си той. Твърде премръзнал, за да се чувствам самотен, аз просто си седях сам и чаках слънцето да изгрее. Слънцето вече блести на хоризонта и Уилко събужда Джер и Марко са силен крясък. Марко едва отваря очи. Започва да разтрива бедрата и ръцете на Джер. В това време Уилко не спира да мисли за вода. Минали са 24 часа, откакто под върха е изцедил последната капка от бутилката си и снегът наоколо му се струва примамлив. Иска му се да загреба една шепа и да я разтопи в устата си. Но устоява. Снегът ще понижи телесната му температура и тялото му ще изгуби повече енергия, отколкото му струва дехидратацията. За да се разсея от мисълта за жаждата, Уилко оглежда склона, чудейки се къде са се скрили въжетата. Решава да се изправи, когато ледената кора под краката му изкърцва и се пропуква. Не завярване, за вярване, че това не отключи лавина. Спомня си! Снегът така се беше слегнал. Стоплили мускулите си, Джери Марко също стават и започват да търсят въжетата. Докато търси, Уилко сваля очилата си и разтрива очи. Беризът обрулва лицето му и роговиците му започват да замръзват. Минава известно време, докато Уилко се усети. Първо лицата на приятелите му стават начнобели и той примигва силно, за да фокусира образа. Час по покъсно вижда като празиспотено предно стъкло. И си мислех, така се преебах, че не знам, как ще си спася задника. Нищо не виждах вече и трябваше да направя нещо. Казва на другите, че ослепява. Заявих на Джер, слушай, няма да го обсъждаме. Просто слизам. Директно надолу. Няма значение дали ще оцеля посоката или не. Уилко грабва пикела си, забива пети в снега и тръгва надолу в снежната супа. Просто си избрах една посока и толкова, спомня си той. Макар да подозира, че е тръгнал в посока Китай, а не Пакистан, всъщност се движи по пътеката под снежния купол. След около 200 метра чува нечи е скимтене. Смутен от звука, той тръгва към него и след момент пред очите му изниква нещо, от което дъхът му спира за миг. Докато мозъкът му обработва звуците и образите, Уилко постепенно осъзнава, че това което е приковало погледа му, е кълбо от три му мотани във въжета мъже. Висят с главите надолу, оплетени в липсващите въжени парапети и помощно въже. Катерачите са членове на летящият скок, братовчедът на Пасанг Джумик и двама корейски клиенти. Мъжът на йот горе е увиснал право с главата надолу, със седалката на пищелите. На около 10 метра под него един от корейците лежи свит върху леда. Лицето му е подуто, с дълбоки прорези и синини. Не реагира на глас на Уилко. Под него е Джумик. Погледът му сякаш е безжизнен, а страните му са покрити в сива кора, но е достатъчно адекватен да пита за ръкавици. Уилко вади резервния си чифт, навлича ги върху голите ръце на Джумик и се опитва да разбере защо мъжете са оплетени в толкова въже. Когато се ракът пада и прекъсва въжето, те са прикрепени към него с обезопасителен каиш, а един към друг са свързани с отделно въже. Припадането, вероятно, са се преметнали един през друг. Двете въжета са се увили около тях, заплели са се и са се усукали около крайниците им. Уилко даже не иска и да си представя ужаса на това. Да висиш с главата надолу цяла нощ, сковаващия студ, помага на Джумик да се поизправи и им предлага помощта си, въпреки че няма представа какво може да направи. Джумик му казва, че след него идват хора и след 10 минути Уилко решава да ги остави. Спуска се към група скали. Опитва се да избия от главата си мисълта за висящите мъже. Опитваха се да оцелеят, спомня си той, но аз се опитвах да направя същото. Зад скалите за е пропаст. Уилко се обръща, увиснал на пикела си, ни жив, не умлял, спомня си той, пълзящ сантиметър по сантиметър. Вижда Джер и Марко далеч над него да коленичат до джумик. Накъде да тръгна сега? изкръщева Уилко. Никой не му отговаря. Твърди изтощен да се катери, той затътре крака към надвисналите сераци и вижда парче въже в снега, въжето на съотборника му 5 милиметровото индура. Лежи в снега като подарък. Към обят Уилко вече се е изгубил, свила на юг от маршрута Цезен. Успява да се спусне по. Гърлото на бутилката с помощта на въжето, но завива надясно към рамото. Наистина нямах представа къде се намирам, спомня си холандецът. Зрението му още е мътно, но дори и здрави роговици не би видял много повече. По склоновете се стеля е гъста мъгла. Уилко тръгва в единствената посока, в която е сигурен надолу. Стиска усни, за да съхранява влагата в устата си и брои всяка стъпка. Бях заед с едно единствено нещо, разказва той да оцелея, продължава да се спуска, като гледа три от крайниците му винаги да опират земята, но когато стига поля от ями, му се налага да се върне назад. В един момент вижда други оцелели и се спуска към тях. Не му обръщат внимание. Когато Уилко най-накрая ги достига, всичките се оказват скали. Обесърчен, той се свива в снега. Не можех да продължа, спомня си той. Не можех да тръгна наляво. Не можех да тръгна надясно. Не можех да тръгна нагоре. Нямах повече сила. Бях като в капан. Тогава реших, че трябва да се обадя на някого. Вади сателитния телефон. Копчетата изглеждат като пудинг. В съзнанието му е останал един единствен номер. Набира познатата комбинация и в 9:30 половина сутринта пакистанско време, в ушите му прозвучава телефонният сигнал, който ще го свържа с отрехт. Тихото «Здравейте!» гласът на жена му Хелин изважда Уилко от унеса. «Жив съм», казва и опитва се да звучи уверен. Прави пауза и присвива очи, мисля, че виждам хора пред себе си. Хелин звучи едновременно изплашена и облегчена. «Движат ли се?» На Уилко му се струва. Че да. Затваря телефона и забързва напред да поздрави спасителите си. Отново разочарование, още стърчащи скали. С времето Уилко става все по-объркан. Нямах куража да си погледна часовника, спомни си Уилко. Не разбирах, защо времето минава толкова бавно, не си спомня дали е спал. От време на време краката му се огъват, сякаш всеки момент ще се стовари на земята. Очите му парят. Събира всичките си сили да продължи напред и да мисли за дома. Започва да съжалява за резкия начин, по който е приключил разговора с Хелин. Казах ли, че обичам, Уилко не може да си спомни. Клекнал в снега, той пак изравя сателитния телефон от раницата си и отново набира телефонния номер. Този път Хелин се опитва да го ориентира. Виждаш ли Беро от Пик? Пита го. Разбира се, че виждам от Пик, изнервя се Уилко. Защо ще му задава той въпрос? Мисълта му е твърде мътна, за да осъзнае значимостта на въпроса. Само от пакистанската страна нака можеш да видиш от Пик. След няколко минути Уилко затваря. Разговорът му напомня за друг, проведен четири години порано, и споменът му действа като живител на глътка. Навръх Еверест той набира Хелин и, надвиквайки се святъра, е моли да се омъжи за него. Дори и тогава Хелин се опитва да го ориентира. «Забрави за това сега», казва му. «Просто се върни жив и здрав». «Тогава ще говорим, вероятно така се чувстви сега», мисли си Уилко. «Иска от него да се съсредоточи върху катеренето и да оцелее, за да може малкото им детенце да има баща». Всяка стъпка е наказание за измръзналите му крака. И жаждата е не жестока. С напредването на деня, Уилко се пита дали решението не е просто да се гмурне напред. Всичко пред очите му е млечно бяло и никак не му е ясно докъде ще стигне, но най-простото и даже разумно решение му се струва да поеме риска. Със сигурност ще слезе долу доста бързо. Направо ще лети. Малкото разум, на който е способен в онзи момент, Отказва да приеме идеята. Ако попаднах на ледникова яма, мисли си той, никога няма да ме намерят. Над главата му се мержелеят светлини, избухват и се разтварят в пространството. Сателитният телефон остава дълбоко в раницата му, а батерията пада все повече. Небето потъмнява и той се подготвя за втора нощ, зоната на смъртта. Насочва се към скални издатина, когато вижда нещо жълто от друг катерач, и тръгва към него. Този мъж, сигурен е Уилко, е истински. Свил се е в избелялото си от слънцето яке, а заседалката му е привързано въже, което води до друг катерач, който сякаш е заспал по корем. Уилко им се представя, но отдавна замръзналите тела на непознатите не му казват нищо. Уилко се чуди, колко ли дълго са го чекали. Самотен и изгубен. Той издълбала дупка в снега и се свива да изчака нощта в компанията на мъртвите. Глава 13. -та. Погребани в небесата. Снежния купол до гърлото на бутилката. След като сгряват мускулите си, Марко и Джер стават от ледените си рампи и тръгват след уилко. Около 8 часа се натъкват на тримата оплетени мъже. Марко не е сигурен дали са живи, докато не забелязва повърхносното им дишане. Гледката беше сюрреалистична, спомня си, Марко. Може би беше безсмислено. Може би щяха да умрат така или иначе, но не можехме да ги изоставим. Склонът е хлъзгав и двамата с Джер се придвижват на страна, като раци. Първо се опитват да накарат мъжете да се съвземат. Марко вижда, че Джуми е останал без бутуш. Сваля едната. Си ръкавица и я е нахлузва върху голия му крак. Преравя раницата му и намира бутилка кислород. Липсващата регулираща клапа обаче я е прави неизползваема. Снега Марко открива радиопредавател с неистощени батерии. Пробва няколко частоти в опит да потърси помощ. Някой отговаря. Марко моли за подкрепление. В отговор чува само накъсани думи и пръщане. Междувременно Джер повдига главата на Джумик, за да му помогне да диша. После се опитва да повдигне и висящия над мъж. Бяха като кукли на конци, спомня си Марко. Изправяш един в хоризонтално положение, друг се завъртава вертикално. За да помогне на мъжа да си справи, Марко използва скищеката си като лост под мишницата му. Някъде след 9,58 джер се обръща и, без да каже и дума, тръгва нагоре по склона. Марко вика след него. Използвайки месианското му име, Исус изкръщах му. Без отговор. Даже не се обърна. Нищо. Продължи към върха на сераците. Марко продължава с опитите да им помогне. Забива пикала си снега и завързва за него въже, така че веригата от мъже да има допълнителна осигуровка и да не се пързале надолу. Прекарва още време в опит да им помогне, може би около час. Трудно да се прецени времето и после вече няма какво да направи. Тръгва си. Има на разположение само една скиштека, с която да се придвижи по траверса, а по гърлото на бутилката преминава и без пикел. Разчитах на ноктите си, за да се крикя. Когато преминава гърлото на бутилката, едван върви. Оттам нататък пълзи. Движеше се на четири крака като кон. Спомня си Церинг Бехоте, който среща Марко под гърлото на бутилката. Беше вирнал дупева във въздуха. Понякога се подхлъзваше и тогава се приплъзваше на ръце. Церинг и големия пасанг му предлагат кислород. Марко им дава да разберат с жестове, че никога няма да докосне подобно нещо. Преди да продължи надолу, Марко вади от джоба си шоколадово десертче и го подава на големия пасанг. Беше мило от негова страна, но много странно, разказва Ринг. Колкото повече се спуска Марко към рамото, толкова повече съзнанието му, също като тялото му, започва да отслабва. Зоната на смъртта причинява това на всички. Учените подозират, че от по-низкото налягане кръвоносните съдове протичат, което води до подуване на мозъка. Мозъчните клетки Получават по-малко кислород и се стига до нещо като късо съединение при предаване на нервните импулси. Изгарят неврони. На алпинистите им се причуват и привиждат разни неща. Марко чува тътена на лавина. Мъж жълти ботуши Лоспорта прелита край него. Преди да изгуби съзнание, Марко вижда как синьото око на човека изкача от очната орбита. Изтъркува се в шепата му и Марко е сигурен, че е на джер. И очите, и умът на Джерса си на мястото. В четвърти лагер две дигитални камери са насочени към високите склонове. Намиращите се в лагера не могат да видят опитите му за оказване на помощ с невъоръжено око, но обективът е запечатал случилото се. Джумик е бил освободен. На снимка от 9,58 се вижда човешка фигура в жълто-зелена екипировка Марко и още една в червена Джер, които горе на склона подготвят осигуровката на Джумик. Покъсна снимка показва въжетата, но не и Джумик. Двама очевидци Церинг и големия пасанг го забелязват близо до гърлото на бутилката около три следобед, а снимка от три показва Джумик мъртъв под гърлото на бутилката. Няма как Джумик да се измъкнал от оплетените въжета сам и да се е придвижал до мястото, където е намерено тялото му. Щяло е да му се наложи да измине почти 300 метра, и то само да се приближи до мястото. А Джомик е бил твърдо оплетен, за да може да си помогне сам. Очевидно Джер, единственият здрав човек в околността, след като Марко си тръгва, му е помогнал. Ето какво най-вероятно се случило. Някъде около 9,58 сутринта Джер е изкачил 50 градусовия наклон, оставяйки Марко и тримата оплетени мъже. Вероятно не е чул, как Марко му вика, снегът заглушава звука, а качулките го блокират съвсем. Според Марко, Джер продължава нагоре, без да се обърне, в посока на друга котва на въжените парапети. Пътят нагоре ще е бил дълъг, може би около 100 метра, и като се има предвид състоянието на Джер, вероятно му е отнело около час. Освен това, най-малко една снежна котва се е оказала изтръгната от падащите сераци, което означава, че Джер се отдалечил достатъчно, че да се загуби от погледа на Марко. На всеки две-три стъпки, направени с мъка, той вероятно е спирал, за да си поеме дъх. При много спасителни техники се налага катерачът да стигне котва по фиксираното въже и Джер Е. Практикувал този способ в планините на ляска. Достигнеш ли котвата, проверяваш ледения клин, за да видиш колко здраво държи. В зависимост от онова, което е видял, вероятно е забил котвата по-дълбоко в леда, за да укрепи въжената система, която освобождава напрежението при главното въже. За разлика от спасителните операции, които Холивуд ни представя, истинските са побавни маневри, при които водещото е на скоростта, а овладяването на риска. Освен това се налага да се правят редица сложни възли. Джерси горно е връзвал възли, които би направили и на сън, са сковани от студа ръце. Основателят на агенция за планински водачи Асендинг Патфаляска е човекът, обучавал Джер в различни спасителни техники. Той предполага, че Джер е поставил втора котва до първата, използвайки леден клин, който е имал в раницата си. Тогава Джер вероятно е направил просик и емунтер, чрез които е постигнал система от възли и принки, които са действали като макара благодарение на търкането въжето е имало достатъчно провисване, а котвата осигурила стабилност така че тримата мъже да не се понесат надолу по склона, когато освободи телата им. Когато е изработил въжената система, Джер се спуснал обратно. Тогава, след като вече е имал достатъчно дължина, с която да работи, той е започнал да освобождава мъжете и да ги подготвя за слизането. Джумик е бил без един бутуш. Възможно е Джер да свалил бутуша на някого от другите и да го е нахлузил на крака на Джумик. Според заснетото Джумик е бил освободен и е можел да стои на краката си. Джер не е можел да направи нищо за човека, увиснал не отгоре. Не е било възможно да го съживят сведения, получени от Марко и Уилко последните оцелели, станали очевидци на случилото се. Неясна снимка от 7,16 показва тялото му в същата позиция, в която е и на сутрешните снимки. Джер може и да успял да помогне на висящия посредата мъж. Доказателствата са неясни. На замъглените снимки от 8,06, 9,58 и 7,16 позицията на тялото му изглежда непроменена. В същото време двама очевици твърдят, че са го видели същия следобед с Джумик и Джерна Склона. Може би фигурата на снимките не е човешка, а купчина въжета или нещо друго. Макар кореецът да е бил ранен и слаб, Възможно да се е съвзел до толкова, че да може да се. Придвижи надолу. Познати са случаи на изпаднали в коматозно състояние катерачи, които след това са успявали да се движат. Така става с стексаския планинар Бекуедърс през 1996. Бек се намира във високите части на Еверест, когато го поглъща виелица, носеща се с почти 130 км в час. Приятелите му го оставят в хипотермична кома, мислейки, че никога няма да се събуди. На следващата сутрин обаче Бек отваря очи, успява да се изправи на крака и започва да се спуска надолу към висок лагер. Не съм нито набожен, нито вярвам особено в духовното, пише той покъсно, но мога да ви кажа, че някаква сила в мен отхвърли смъртта в последния момент и тогава ме поведе сляп, едвам крепящ се на краката си. Жив мъртвец, кореецът е ранен. А кръкът на Джумик е зле, измръзването е поразило плътта чак доглезена. Възможно е и двамата да са се чувствали като уедърс, докато са пълзяли нагоре към траверса заедно с Джер. Някъде по пътя, ако се съди по радиосигналите, подавани от големия пасанг, към тях се присъединява четвърти човек. Кой е той? Не е изключено това да е трети кореец в неизвестност от предната нощ, но е възможно да е бил и Карим Емехербан. Според снимките Карим, след като прекарва сам една мразовита нощ, се подхлъзва и започва да пада надолу по короната на Серака, успява да се спре и да проследи дирите си обратно до подстъпите към Снежния купол. Там може да е срещнал Джумик, Джери Корейца, те да достигнат гърлото на бутилката. След като взимат предложеното им от Марко Шоколадово блокче, братовчетите бехоте продължават да издирват оцелелите нагоре към гърлото на бутилката. Към три следобед големия пасанг е набрал преднина от около 300 метра пред Сиринг. Вдига глава нагоре и радостно докладва по радиото какво е видял. Джумик е жив. Възклицава той. А зад него се намират трима мъже в червена екипировка, не може да каже обаче кои са. Прибирайки радиопредавателя обратно в джоба си, пасанг сигурно е махал и викал на мъжете горе, изпълнен с чувство на облегчение. Тогава, Тръгнал да се приближава към тях, сигурно е чул покута от падащия лед. Пърчето удря един от мъжете, вероятно Джер, ако се съди по описанието на пасанг по радиото и го помита от траверса. Мъж в червен екип с черни нашивки беше ударен от падащ. Лед изкръщава големия пасанг в предавателя. После Пемба, Гиалджа и Церинг го чува да казва, сега надолу се спускат само трима. Големия пасанг вероятно ускорил крачка, разтревожен за тримата, които трябва да изведе колкото се може побързо от зоната на срутващия лед. Джумик е първи в редицата, така че пасанг е стигнал първо него. Може би братовчедите са се прегърнали. Може би големия пасанг му е предложил нещо от съдържанието на раницата си – вода, кислород и натурален сок. Със сигурност е поставил осигурително въже на седалката на Джумик. Другите двама мъже в червени екипи са приближавали и пасанг сигурно им е подвиквал окоръжаващо. Усилията му са били на празни. Планината отговорила с грамотевичен тътен. Противно на легендарното вярване не можеш да предизвикаш лавина с или кресък, но почти всичко, което по някакъв начин нарушава целостта на снега, може падащи скали, топящ се лед, дъжд, градушка, земетресение, нечи стъпки. В девет от десет случая жертвите предизвикват лавината, която ги поглъща. Лавината може да бъде под формата на лед, снежна пудра, тежък мокър сняг, скали и ледникови течения, но на 2 август сутринта теренът, на който се намират катерачите, е добра почва за тенар. Снежна дъска Катерачите казват, че при всяка стъпка се чува отчетливо скърцане, а по повърхността на снега плъзват покнатини. В онзи сутрин мъжете се намират на 40-градусов склон, ъгъл в рамките на 25-45 градусовия диапазон, предразполагащ към такива лавини. Снегът се е трупал със седмици, а през предните няколко дена температурите са се, се покачили, което освободило снежните пластове. Опитните алпинисти биха забелязали знаците, предричащи опасност, но прогнозирането на лавини е трудно дори и с техника от най-ново поколение. Вероятността за лавина зависи от плътността на снега, размера и гъстотата на кристалчетата лед, спойката между тях, наклона, формите на терена, температурата, влажността, разположението и силата на отключващия фактор. Простичко казано, лавина тип снежна дъска се появява, когато един слой сняг се приплъзне по повърхността на друг. Всяко нещо, което намалява сцеплението между двата слоя, воднисти или сферични кристалчета Както и всичко, което. Увеличава налягането върху горния слой, например още сняг, увеличава шансовете за лавина. Повечето хора си представят лавината като сняг и лед в насипно състояние, които се търкалят надолу по планинските склонове като стъклени топчета по детска пързалка. Когато бъде отключена лавина обаче, тя прилича повече на приплъзваща се поръба на масата чиния. Първо по склона тръгва отцепил се пласт сняг. Пластът постепенно набира скорост и впоследствие се разбива на хиляди и все по малки частици, които потичат надолу като вода. В най-долния слой на лавинния поток снегът е фин като пудра. Повечето лавини се спускат със 70 км в час. По големите лавини могат да достигнат 200 км в час и да пометат всичко по пътя си километри напред, независимо от хълмове и долини, поглъщайки дървета, къщи и цели градове. Последната деня лавина започва изведнъж с проглушителен, грамотевичен тътен. Карим е знаел какво означава звукът. Мъжете са имали секунда и половина да се отместят от пътя на снежната дъска. Недостатъчно време. Миг след тътена снегът под краката им се е задвижил. Само след секунди вече е имал скорост 10 км в час, пръскайки се на помалки късове. Десет секунди по късно скоростта е била между 10 и 30 км в час, а частиците са ставали все по-малки. Снегът на повърхността се движал по-бързо, отколкото долният пласт и това е предизвикало завихръщото движение на снежната маса. През следващите пет секунди лавината се ускорявала, прообръщайки снега като водата на разбиваща се морска вълна. В този момент мъжете вече не са имали представа, коя посока е нагоре. Когато това се случи във вода, серфистите наричат състоянието синдром на пералната машина. Примесеният с въздух сняг влиза в белите дробове на алпинистите, запушвостите, ушите и носовете им. Остават без очилата, шапките и ръкавиците си. Големия пасанги джумик са свързани с късо въже. От движенията на телата им едно около друго са се оплели още повече. Явно от това вратовете им се чукят. Някъде около 3 часа след обед Пемба вижда търкалещите се надолу тела. В три големия пасанги джумик са мъртви, тогава Пемба фотографира здраво оплетените им тела. По снега около тях се виждат ивици, кръв и плът. Лавината е достигнала максималната си скорост от между 65 и 130 км в час след близо 8 секунди. Тогава е започнала да забавя ход. След няколко секунди е спряла напълно. Така и не намират телата на другите двама катерачи. По всяка вероятност, лавината ги е погълнала. Обвити в сняг, телата им са били предпазени от удари и те са били в съзнание. Опитният алпинист би се опитал да освободи някакво пространство около лицето си, така че да се образува въздушен джоб, преди движението на снежната маса да е спряло напълно. Би разперил ръце и крака за да бъде тялото му полезно откриваемо. Спрели потока движението си, снегът така се слята около тялото, че и пръст не може да помръдне. Можеш да се опиташ да си изплюеш, за да разбереш накъде е горе, но и това не би помогнало. Снегът е като бетон, прекалено твърд и за лопата. В това положение всичко, което може да направиш, е да чакаш, да се надяваш, да изкашляш снега в белите си дробове и да се опиташ да се отпуснеш, за да изразходваш по малко кислород. Въздухът, който може да се просмуче преслегнал се сняг, е достатъчен, за да поддържа. Човешки живот, но топлият дъх топи снега около лицето ти. Неизбежно снегът замръзва наново. Така се образува ледена капсула около главата на катерача, което възпрепятства обмяната на въздух. Така ти се налага да вдишваш и издишваш един и същи, все победен на кислород въздух. Погребан жив, постепенно се задушаваш. По време на задушаване сърцето първоначално бие по-бързо. Дишането става все по-участено. Хора, реанимирани след такова състояние, казват, че са видели лъч светлина на дъното на тунел. За мнозина това е религиозно изживяване. Учените си имат своето обяснение, макар и да не е подкрепено с лабораторни следвания. Кислородният глад отслабва периферното зрение, полезрението ти постепенно се свива, поради което и виждаш тесняващия се тунел светлина. Оцелелите обаче говорят за райска светлина. След четвъртия час на задушаване мозъкът изпада в маниакална версия на бъдал фазата на Съня. Според някои учени това забавя увреждането на невроните. Оцелелите след такова състояние разказват, че са видели целия си живот като на лента. Обясняват, че ги изпълва спокойствие, все едно са в някакъв транс изживяване, след което много атеисти са станали вярващи. След това омаломощеното от липсата на кислород сърце забавя ритъм. Пулсът спада до около 30 удара в минута. Сърцето започва да се свива и разпуска спорадично, докато не спре напълно, едва потреперващо подобно на желе. Дишането става все поплитко. После спира. Тялото изстива. Електромагнитната активност на мозъка отслабва и централната нервна система постепенно се изключва. Ако жертвата няма въздушен джоб пред устата си, смъртта настъпва до 35 минути. Ако има такъв, има на разположение около 95 минути живот. Когато тялото се охлажда бързо, жертвите могат да живеят и няколко часа на границата между живота и смъртта. Сърцето е спряло. Но мозъкът не е изключил напълно и тялото може да бъде реанимирано. Опитни лекари в добре оборудвана болница биха могли да го постигнат. Но мъжете, погълнати от лавината на 2 август, остават затрупани. Никой не ги намира. Телата им остават снега, който постепенно и топлината им. Когато вижда лавината, Церинг Бехоте, 900 метра под големия пасанг, се спуска към най-близката скала я с ръце, затваря очи и навежда глава с молитва на ум. Снегът се разбива в скалата и от двете му страни, и над главата му профучават струи снежна маса. Звукът е като от излитащ реактивен самолет. Посипват го ледени кристалчета. Сякаш му зашлевяват ледени шамари. Той изкръщава, но сам не чува гласи. Снежни частици нахлуват в устата и нос му. Тътнещата маса продължава надолу. Звукът постепенно отслабва. Церин го тваря очи и ги избърсва с ръкавицата си. Пред очите му няма нищо друго, освен снежен прах. Изкръщава отново, но балотата поглъща звука и остава само глуха тишина. Опитва се да си поеме въздух, но сеща как снежната подра го задушава. Кашля и пръхти, за да прочисти ноздрите си. Задъхва се. Стиснал здраво скалата, той се приготвя за още. Изпълненият със сняг въздух постепенно започва да се прояснява и през гъстата белота се просмукват слънчеви лъчи. Когато кънтенето в ушите му заглъхва, Церинг разклаща глава да отърси полепналия по косата си сняг. Отпуска захвата си, оглежда наоколо и вижда само изурания от лавината склон безличен, мрачен пейзаж. Долу, под него, се е разляла вълна от отломки. Търси с очи някакво червено петно, нещо, което да прилича на червена екипировка. Вижда само късове, лети, сняг и нито следа от местоположението на телата. Изкръщева, да много чуят. Извиква Джумик и големия пасан по име, но богинята добре ги скрила. Тръгва надолу, краката му се движат механично, но осъзнато. Не го е грижа какво ще последва. Едва осъзнава, че към него се движи Пасанг. Когато се срещат, Пасанг е останал без въздух. Обяснява, че двамата спемба са се искачили от четвърти лагер колкото се може по-бързо, за да помогнат на оцелелите. Какви оцелели? Питат се Ринг. Няма желание да говори за видяното, обръща се и се довлича до скалата. Свлича се там целият треперещ. Пасанг го е последвал, кляка до него и му подава бутилка вода. Церинг не иска да пие. Вперва поглед в облачния риф и в небето над и под себе си. Не мислех, че ще загубя семейството си и промълвява. Дълбоко сърцето си знаех, че ще се срещнем долу. Глава 14 Безстрашните пет Малко след като дава на братовчедите шоколадовото блокче, Марко губи съзнание. Изтощението го надвива и сега. Проснат на снега под гърлото на. Бутилката, той е отпуснал глава в снега. От склона всеки момент може да се откърти лавина и да го погълне жив, но сънят му продължава. Няколко пъти за кратко идва в съзнание. Около три часа го събужда някакво съскане. Нещо тъмно, прилично на плужек, притиска устата и нос му. Инстинктивно се опитва да го махна оттам. Започва да кашля и да мята глава, опитвайки се да смъкне нещото от лицето си. Не се получава. Опитва да забие пръсти по дусната му. Той отпуска хвата си и той най-накрая освобождава лицето си от нещото, засмукал бузите му. Обаче тогава нещо продълговато тунечия ръка го притиска обратно към главата му. Марко се опитва да удря плесници и да щипе, но нещото не иска и да помръдне. Съскането се превръща в свистене и по гърлото на Марко потича сух въздух, който изпълва дробовете му. Неволно вдишва глътка след глътка от газа. С всяко вдишване зрението му се прояснява и съзнанието му започва да се бунтува. Осъзнава, че на лицето му има кислородна маска. Китката, притискаща я е към лицето му, е на шерпа от холандската група Pemba-Gialje. Свистенето е от регулиращата клапа на кислородната бутилка. Марко чува се успокояващият глас на Пемба. Марко. Марко. Марко. Опитвам се да ти помогна. Но Марко не иска подобен род помощ. Достатъчно е изтърпял само и само да избегне бутилката. Сега. Всяко вдишване разбива шансовете си да постави личен рекорд за изкачване без допълнителен кислород. Защо да се предава сега, когато е толкова близо до високия лагер? За да отговори на изискванията за поставяне на рекорд, ще трябва да изкачи жестоката планина отново. Междувременно италианските медии ще изровят компромат от 2004, когато изкачил Еверест с кислородна бутилка, и ще му лепнат прозвището Айл бомбо момчето с бутилката. Марко сваля маската. Точно това не иска да използва. Пемба му подава ръка и в бесеният Марко я сгръбчва и скача на крака. Едва са започнали да се спускат, когато нещо Марко решава, че е кислороден цилиндър, пемба-скала, се търкулва надолу по склона и удря Марко в тила, като го поваля на колене. От раната на врата му потича кръв. Нещото, задвижело снаряда, е умираща лавина която го завлича и заплашва да го отнесе. Само след секунди Марко има чувството, че лети. Пемба го хваща за яката, като. Лъвица, улавяща лъвчето си, и го изтегля в страни от бавния поток. Лавината преминава по край тях, вдигайки във въздуха снежен прах. Повлякла е телата на големия пасанг и джумик. На Марко му призлява, той затваря очи, а Пемба прави снимки с хладнокръвието на криминален следовател. Отляво спира тялото на човека и шоколадовия десерт на Марко. Трупът на големия пасанг е привързан с въжета към този на джумик. Братовчетите са рамо до рамо, подравнени до сантиметър. Марко си поема дъх и извръща глава. Надигат се мисли далеч по лошо от тези за изгубения му рекорд, докато Пемба заснима замръзващата по телата и снега кръв. По небето плъзват облаци, сякаш в опит да скрият нещастието, спомня си Марко. Двамата спемба тръгват надолу по 50-градусовия склон в посока рамото. Кошмарът е твърде истински, за да говорят за него, така че пътя до четвърти лагер извървяват в тишина. Остановяването на местоположението на Уилко на следващия ден е операция, обхванала земята и космоса. Докато той се опитва да намери пъти си надолу, Военните GPS-сателити на щатите са в орбита с над 19 000 км в час, стрелкайки непрестанно сигнали към Земята. Телефонът на Уилко улавя няколко от тези сигнали. Чрез алгоритъм, използващ времето на подаване на сигнала и позицията на сателита, телефонът му изчислява географската ширина и височина. Всеки път, когато Уилко набира жена си, телефонът му подава информация за GPS-координатите му на сателит, Турая. Носещ се на над 35 000 км над екваториална Африка. Оттам сигналът се препраща към компютърния сървър на Турая в Дубай. Информацията остава на сървъра цял ден. Офисът на Турая в Обединените арабски мирства отказва да разкрие каквато и да било информация, свързана с местонахождението на Уилко. Политиката на компанията гарантира на клиентите си безусловна поверителност. Военните нащатите използват телефонните линии на Турая, използват ги и шпиони, сводници, политици. Политиката на е Турея защитава клиентите си от наемни убийци, които биха могли да използват GPS-координатите, за да издирят полесно целта си. Компанията се страхува, че ако разкрият местонахождението на Уилко, това може да го изложи на опасност. Турая се нуждае от позволението на... САМИЯ УИЛКО За нещастие им е доста трудно да се свържат с сабоната. Том Сьогрен, техническият сътрудник на Уилко, се опитва да вразуми Торая и да ги увери, че казва истината. Трябваше да убеждаваме компанията, че ако си се изгубил на К на 7900 метра, едва ли те тревожи възможността да те отвлекат терористи. Оговорките продължават часове наред, преди Сьогрен да успее да ги убеди. След обеда на 2 август, Турая му предоставят данните и тогава. С помощта на триизмерна карта на катой се опитва да се ориентира къде е Уилко. Праща информацията на Мартен Ванека, експедиционния менеджер на Уилко. В отрехт на борда на своята лодка, архимед Мартен обработва данните допълнително, като прибави и сведенията за последното местонахождение на Уилко, снимки на планината и детайли за маршрута. Онова, което се получава го изненадва. Всички мислят, че Уилко е някъде над четвърти лагер и алпинистите часове наред претърсват склоновете с бинокли. Мартен открива, че гледат в грешната посока. Уилко е под четвърти лагер, на около 7315 метра, южно от маршрута Цезен. Мартен изпраща информацията в базовия лагер. Там скърбищите свалят биноклите и обръщат глави в посока указаното от Мартен място. Дори хоселит бите, сърбинат, когато Уилко прогонва от палатката си по време на Буря, се впуска да помага. Бях готов и да се катеря нагоре, за да помогна на този задник, разказва хоселит. В този момент нямаше място за лоши чувства, но никой не забелязва Уилко дори и с новопристигналите данни. Трети и четвърти лагер са обгърнати в мъгла и всеобщото мнение, че Уилко е и над, но ка още по-голям и над. Надир. Готвачът на сърбите не е съгласен. Уилко не беше от хората, които се предават тук отъка, казва той. Надире човекът, спасил шеши им при втори лагер, и сега вместо да си стои в кухнята, му си иска да направи нещо повече от това да приготви обяд. Не че очаква той да е този, който ще намери Уилко, но ако никой от останалите не го види някъде по склона, ще трябва да остави скарата. И без това никой вече нямаше апетит. Обяснява той. Дълго след като другите се са отказали, Надир продължава да претърсва склона с очи дори и когато вижда само облаци. Около три следобед мъглата се вдига и Надир забелязва точица южно от маршрута Цезен точно. Там, където оказват GPS изчисленията. Първоначално точицата му се струва скала, но след като се взира внимателно, Надир решава, че точицата е оранжева и че се движи. Това трябваше да Уилко, Уилко е облечен в екипировка North Face с цвят на манго. Само след момент обаче се спуска мъгла и останалите не успяват да видят какво им сочи надир. Три часа и половина по късно мъглата се разсеева и Крис Клинке, един от американците, забелязва оранжевата точица. Това определено е живо същество. Крис е изпълнен от вълнение и веднага уведомява другите. Базовият лагер се свързва с отборника на Уилко Гас Ван който се намира близо до четвърти лагер. Ориентирайки се по координатите, подадени му по радиото, Гас тръгва към мястото. Небето става все потъмно и той включва челника си, който обаче скоро изгасва. Клечайки в снега, се опитва да смени батериите. Пръстите му са сковани от студ и всички батерии се изтъркулват от ръцете му надолу по склона. Гас е принуден да спре. Вади спалния си чувал, увива го около главата си като тюрбан и зачаква. Прекарва нощта на 700 метра от Уилко. При първите лъчи на слънцето на 3 август Гас пресреща последния оцелял недалеч от трети лагер. Уилко е в състояние да върви, но походката му е като на робот. Лицето му е като прегоряло месо, а долната му усне подута, готова сякаш да се отлепи от лицето му. Очите му са подпухнали. Газ го познава от 25 години и когато се прегръщат, и двамата започват да плачат от радост. Мислех, че никога повече няма да те видя, казва му Гас. Уилко не е способен да говори. Дават му литър вода, която той поглъща наведнъж. Сега, след като е намокрил гърлото си, Уилко се опитва да каже нещо на приятеля си, но от гърлото му се откъсва само с узвук. Прави няколко опита, преди да успеят да го разберат. Газ се притеснява да не чуе нещо лошо. Добре съм, са думите на Уилко. Чувствам се добре. В базовия лагер празните палатки са тъжна гледка за всички, но върхът на първата опразнена палатка е най-смущаващ. Ледът около синьочервената палатка на Дрен Мандич се топи и тя сякаш се издига. На своя двуметров пьедестал, твърдо учебиен, за да остане незабелязан, тя изглежда като ступа. Опитвах се да не гледам на там, спомня си пасанг. Достатъчно непоносимо му е да се намира в собствената си палатка. В единия ъгъл спалните чували на братовчедите му са свити на руло. Чорапите на джумик са подредени един върху друг. Портфилът на големия пасанг е пъхнат в обувката му. Той е пасанг и извиква главата му мисли за премазаните им от лавината тела, останали завинаги в ледената си гробница. Не знае какво да прави с екипировката им. Ръкавиците, очилата, якетата, спалните им чували са ценни. Но всичко осигурено от летящият скок и пасанг се съмнява, че семейството му ще приеме каквото и да било, но също логото на Кълн Спорт. Излиза от палатката си и се допитва до друг свой братовчет, готвачен експедицията, какво да прави. Вземи каквото искаш, отговаря му Нгаванг Бехоте. За тях си никой. След няколко седмици господин Ким няма да помни дори името ти, пасанг не го е грижа за това. И без това не иска да помнят името му. Избухва в сълзи. Нгаванг го хваща за раменете. Имам хубави новини, казва му. Ден преди атаката на върх Нгаванг получава обаждане от Катамандо. Съпругата на Джумик, Дава, е родила син на 29 юли. Нгаванг се опитал да се свърже с високия лагер, за да съобщи новината на таткото, но заради терена връзката не се. Осъществила. На другия ден Джумик загива. От тогава на сам Гаванг получава една след друга само добри новини. Сега разказва на пасанг всичко, което знае за бебето, здраво момченце на име Жен-Жен. Новината за новороденото повдига духа на някой от оцелелите. Госпожица го обикаля палатките, за да каже на всички. Сръбската палатка Надир слуша и се чуди какво ще стане с останалото без баща-дете. С помощта на метален шиш и дървен чук изковава надпис върху алуминия чиния. После взима полуперманентен маркер и омастилява името Кариме Мехербан и инициалите ВП на високопланински носъч, Пакистан. С няколко такива възпоменателни чинии Надир и един от помощниците в кухнята, Мисарали, се изкачват до мемориала на Гилки мястото, побрало толкова човешки останки. Надир закача чиниите на скалата с Корда Анисар Али намира една стара. За да освежи надписа и зеленясълата бла с името на баща му, Къркхан, високопланински носач, загинал през 1979 по време на френска експедиция. В крайна сметка, 11 нови имена се появяват на меморила през 2008. Като по чудо, не им се налага да добавят 12-та или 13-та чиния. Уилко и Марко едвам се добират до базовия лагер, заприличали на скелети, но живи. Ерик Мейер превръща столовата на холандския отбор в полева болница, а двамата мъже слага на надуваемия диван Айкия на Сесил. Повечето оцелели, за които му се е налагало да полага грижи, са се нуждаели от храна, вода и сън или дезинфекция на рани. Уилко и Марко обаче са живи трупове. След три дена в зоната на смърта, Уилко отслабнал с 10 кг. Умъртвената от измръзването плът на краката му е лилава, а на допир кожата му е като сирене. Измръзването при Марко е не помалко сериозно. Освен това има и сътрасение. Трудно е да се каже докъде е стигнало измръзването. Като начало Ерик слага краката на пациентите си в топла вода. Би инжекциялта плазна уилко, антикръвосъсирващо вещество, както и антикоагуланта хепарин. Когато болката се усилва, Ерик му дава морфин и валюм. Чиринг влиза в ролята на помощник лекар. Носи нужното на Ерик, поставя системи на мъжете, гледа бутилките вода, с които затоплят телата им, да са с подходящата температура. Дава им чай, хляб и порейт. Когато си дава почивка, отива до своя в Центъра на лагера и отправя благодарствени молитви към богинята за това, че го спасила. В другия край на лагера оцелелите членове на... Летящият скок уреждат спасението си сами. Авиация Аскария е поискала 60 000 долара, за да изпратят своите пилоти, безстрашните пет, скъпа и ненужна операция, но пасанки корейците ще летят обратно до града. Когато Ерик научава за планим, не може да не помисли за децата на загиналите в Катманду и Шимшала. Ако... Лекещият скок бяха спестили 60 хиляди и се бяха върнали пеша като всички останали, казва той на Чиринг, щяха да са подсигурили тези деца за цял живот. Безстрашните пет предлагат интересна таксиметрова услуга. Базата на елитния пакистански военен отряд се намира в Скардо, където охраняват ледената пустош Сеячен. Ледникът, разположен на 50 км югоизточно от К, няма особено стратегическо значение. Но на височина от 6400 метра той е най-високото бойно поле, оспорвано от Индия и Пакистан. Двете държави не могат да се споразумеят къде да минава общата им граница и бойните действия за контрол върху територията продължават от 1984 година. Войната е отнела повече от 4000 живота, погубени предимно от белодробен и церебрален едем. Сключеното през 2002 година примирие продължава, но Безстрашните пет са в постоянна бойна готовност. През първите няколко дни на август цяла Индия гледа към ка изпаднали в беда чужденци имат нужда от помощ и често оплюваните пакистански военни сили се възползват от възможността да привлекат малко медийно внимание. Когато трагедията се случва, пилотите на «Безстрашните пет са се събрали в столовата около плоскоекранния телевизор». Меки кожени дивани са разположени към екрана, но мъжете и не мислят да сядат. Бяхме готови да потеглим, казва майора Мир Масут, който е обучен да реагира на подадени сигнали за две минути. На втората е вече във въздуха. Не го свърта на едно място, докато води разговори с колегите си на развален британски английски. Мрази чакането при спасителна мисия, споделя той, допълвайки, че петте принципа на «безстрашните пет» саможертва, кураж, отдаденост, гордост и чест не включва търпение. Първоначално Масут може единствено да гледа репортажите по сателитната телевизия. Уилко и е летящият скок са били евакуирани преди дни, но на 6 август Марков все още е горе. Буреносен вятър забавя излитането им. На по-малка височина и при подобри условия, дори да допуснеш някаква грешка, може да не е фатално, обяснява майор Сулеман Александър Файзъл, един от пилотите. На Каракорум нямаш право на грешки. Никакви. Всяка мисия е високорискова, височината е крайно осложняващ фактор при пилотирането на хеликоптер. Подемът, подсигурен от главните роторни перки, зависи от плътността на въздуха и колкото по-разредена е атмосферата, толкова повече обороти са нужни, за да се издигне хеликоптерът. Освен това, изразходването на гориво е по неефективно в разредения въздух, така че полета трябва да е кратък, иначе горивото ще свърши преждевременно. Непредвидимите ветрове на Каракорум, бързо изменящата се видимост и неравният терен допълнително увеличават опасността. За щастие на нуждаещите се от евакуация, безстрашните пет са сред най-добрите височинни авиатори света. Бивши военни пилоти, те преминават години специализирано обучение, преди да започнат да изпълняват спасителни мисии в Каракорум. Масут, чиято катранен брада е в тон с очилата му, стои и чака. Следейки промените във времето, и накрая, в 12:30 пилотите получават позволение за излитане. В рамките на следващите 120 секунди отрядът извършва 200 технически проверки, които отдавна са научени изуст. Масут е напълно уверен в машината си. Зеленият Сарел Би Три Мистери, Едно Торен, има сестра, която каца на Еверест през 2005 г, и Масут е просто влюбен в мощността на машината на големи височини. Перките са пуснати, хеликоптерът се отделя от пистата и скоро и б 3 се понася на изток, следван от втори хеликоптер, който няма да кацне, освен ако мисията на масут не пропадне. С наклонени надолу носове, двете машини се понасят над ледника Балтуров посока к 55 минути по късно те правят завой над базовия лагер. Ветровете са относително спокойни 32 км в час, и масут вижда... Чекатарачите са окачили чорапи на пикелите си, знак за промяна скоростта на вятъра. Штом хеликоптерът започва да се спуска над ледника, във въздуха се вдига снежна завеса. Все едно си в перална машина обяснява. Масут. Нищо не виждаш. Когато хеликоптерът се приземява, ринджинг шерпа, носач от областта Емакало, се затичва към машината с марко на гръб. Ринджинг мята италянеца в хеликоптера и се втурва обратно с ниско приведена глава, за да избегне леда и чакъла, вдигнати във въздуха от машината. Сълби-3 са отлеки от земята. Марко, зажаднял за литър кока-кола, посочва камерата на масут и му прави знак да му я подаде. Насочва обектива към смаляващите се пред очите му ледници долу. Камерата трепери в ръцете му, ако става все по-далеч. Когато Шешин чува познатия звук от перките на хеликоптер на главата си, се намира на гърба на моле и бавно се придвижва към дома си. Все още не се е възстановил напълно от болестта, която едва не го убива. Дните минават и всеки път, щом чуе перки на главата си, съзнанието му става неспокойно. Първо си казва, че хеликоптерите са резултат от носталгия по дома и щедра осигурителна полица, но машините над Балтур стават все повече и Шешин знае, че нещо се случило. Пришпорва му лето. Когато стига село Асколна сред лятната жега, и презум не му минава да си направи редовния балодробен преглед в местната клиника. Интересуват го само имената и не е никак трудно да ги научи. Новините от Скардо са пристигнали и положението е по-лошо, отколкото очаквал. Единайсет са загиналите на к, сред които двама ма от Шимшал, Кариме Мехербан и Джехам Байк. Сякаш ме проряза нож, спомня си Шешин. Опитва се да мисли трезво, но мислите му се въртят в кръг около грешките, които е можело да предотврати, ако беше предвождал изкачването, какъвто е бил и планът. Никога не би позволил свалянето на тялото на Дрен. Щеше да се опита да разобеди всеки, който иска да продължи да се катери след 2 часа планираното време за начало на спускането. Толкова много животи включително и тези на Джехани и Карим, е можело да бъдат спасени, ако не се себе разболял. Шашин се моли новините да не са достигнали Шимшал все още. Чувства, че той трябва да ги съобщи. «Обичах Карим и Джехан като братя», обяснява той. «Аз ги поведох към Ка. Аз трябваше да съм този, който ще съобщи на семействата им», започва да пресмята колко бързо се разпространява информацията. Колко бързо може да се движи той? Ако има късмет, може да стигне Шимшел за ден. Най-много два. Ако сателитният телефон на селото, обикновено използван само при природни бедствия, е изключен, може и да пристигне на време. Качва се на стоп до Скърдо, а на главния път за че Роуд попада на камион, пътуващ за Хунза. Но в Шимшел телефонът вече е звъннал още в момента. В който шеи е чувал първите перки над Балтуро. Майката на Джахан, Назип, е уведомена за смъртта на сина си на 3 август, а по-късно същата вечер телефонът извънява за втори път. Още преди да е дошъл новия ден, почти всички знаят, че Карим си отишъл. Всички без жена му първин. Никой не събира смелост да й каже за второто обаждане, което потвърждава смъртта на съпруга, и, така че първин приема, че Карим е оцелял. След като разбрах за случилото с Джахан, имах нужда веднага да видя Карим, разказва тя. Така, че решава да пресрещне Карим на Каракорумската магистрала. По този начин, щях да видя съпруга си ден порано. В 7 часа на 4 август тя чака пред малкия си магазин, надявайки се отчаяно някой да я качи на стоп. Автобусът, разнебитен военен джип, идва на време, но шофьорът Мерца Аман казва на първиин. Че няма път към дефилето до 11 часа преди обед. Беше лъжа от добър човек, спомня си Първин. Емерца искаше да ми спести пътуването. В 10 часа и 45 минути Първин остава на спирката, без да знае, че в 8 часа Емерца е потеглил нататък. Изминава още един час. Онези, които я виждат на спирката, не смеят да погледнат в очите и Първин започва да разбира. Най-накрая Дидарали, Фермер от селото идва при нея и казва, че Карим не се е върнал в базовия лагер. Първи и неинстинктивно се втурва към децата си Омрин, Абрар и Рахмин. Отива в училището им. Когато влиза в класната им стая, не се налага да пита дали децата и не са научили новината от съученици. Отговорът е изписан по лицата на всички. В базата на Безстрашните пет свалят Марко от хеликоптера на Масут и го прехвърлят на задната седалка на военен бус. Италианецът не е сигурен къде се намира. Унасе се. Когато се събужда, пред погледа му изниква прашна детска площадка с люлки и ярко-жълти Ниските сгради в периферията приличат на Сергия и Флуна парк. Бомбонено надпис на табелката отсреща казва «Морга». Другата бела предупреждава операционна. Влизането. Забранено. Не се допускат посетители. Това е комбинираната военна болница на Скардо. Сестрите помагат на Марко да се надигне, поставят го в инвалидна количка и го вкарват в операционната. Ярко осветената стая мирише на кисело, нещо средно между орина и лъкочистител. Избледнели инструкции, залепени на стената, Казват на сестрите какво да правят, те поставят краката му в съд с хладка солена вода и го предупреждават, че болката ще стане по-остра. След около час репортерите от околните селища, работещи сега като кореспонденти за международната преса, вече са се вмъкнали през въртящите се врати с надпис «Влизането забранено». Пробиват си път въпреки докторите, които им нарежда да си вървят, струпват се около болничното легло на Марко и започват да тикат микрофони в лицето му. Обстрелват го с въпроси, штракат непрестанно с фотоапаратите, снимат краката му и записват гримасите му на видеокамери. Марко се опитва да им отговаря на развален английски, но е твърде изтощен, за да конструира смислени изречения. Достатъчно фотогеничен е обаче за снимките на Associated Press, а от късличните му фрази, сглобени от репортерите, успяват едновременно да заинтригуват и обидят. Бях изненадан от интервюто, Пише корейският катерач Гумисун в писмо до семейството на Джарпо Късно. Марко беше в умствен срив. Медиите по света веднага се добират до историята. Много от тях превръщат ужаса в романтичен разказ, а важните подробности изкривяват. Така, например, масово се пише, че братовчедът на Пасанг Джумик е научил за раждането на сина си в разговор по сателитния телефон още навърха. Това е измислица казва жената на Джумик. На първа страница на вестник New Йорк Times пък се появява статия с снимка на Гашербрум 4 четвърти грешния връх. Explorers Web планинарски новинарски уебсайт публикува статия с заглавие Двойната трагедия на К. която осъжда блогерите в базовия лагер за това, че се изнасили предварително списъци с имената на загиналите, което е травматизирало семействата на някой от загиналите. Нещастието приковава вниманието на много телевизионни зрители по света. В Лондон Джери Дел Емисие, председателят на известната банка Barclays Capital, е насред процеса по придобиване на компания Лимен Brothers на настойност 47 милиона акции и повече от 45 милиона търговски задължения. Намира време обаче да изпрати разтревожени имейли до Катманду. Джумик, бехота му е приятел, двамата са се катерили заедно. В Дъблин президентът Мери Емаклис, почитателка на Джер, прави съобщение, в което изказва съчувствието си към семейството му. Толкова скоро бяха моментите на заслужена гордост, които семейството му и цялата страна изпита заедно с Джерард, станал първият ирландец, покорилка, и сега е безкрайно тежко да знаем, че те преживяват загубата на обичния си син и брат. Емаклиз изпраща дипломатическо лице от Техеран да посрещне семейството на Джер в Пакистан. В Исламът Винченцо прати, италианският посланник в Пакистан, изпраща съобщение на Марко. Надявам се, че се възстановявате след неимоверните усилия, положени на К. Съобщението е придружено от фактура на стойност 10 614 долара, цената на въздушната спасителна операция. Междувременно медиите се състезават, кой пръв ще вземе интервю от Уилко. В лаето на хотел. Риджан си в Ислама Бъдхоландацът се изтегнал под светлините на кристален полилей, а превързаните си крака е изтегнал върху стол Луис Куаторс. Опитва се да е любезен с обсъдилите го репортери, но съзнанието му още е накъ. Какво знаят тези хора за борбата за живот? Мисли си той под светлината на светкавиците. Вдига. Нагоре превързаните си ръце. Предполагам, че е дошло време за шоу. Казва им. Глава 15. Следващ живот Когато оцелелите се завръщат в Исламабът, министрът на туризма на Пакистан ги кани в залата за съвещания на зелената кула. Пресата съобщава, че на 8 август правителството ще даде чаем прием, в чест на героите, взели участие в тази благородна мисия «Спасила човешки животи». В 4 следобед около правоъгълната конферентна маса на 12-ти етаж се скупчват 16 гости. Вентилатори цекят тежкия въздух, а прозорците се потят от кондензацията. Някакъв бюрократ раздава соленки и бутилки вода и въпреки жегата налива горещ чай. Раздава подаръчета на гостите, емайлирани значки с знамето на Пакистан и иллюстрирани книжки за алпийската флора. Когато в залата влиза доктор Шахзад Кайсър, министърът на туризма, и се качва на направения за случая подиум, всички отихват. С костюми вратовръзка, от които му избива под началото, Кайсер чете речта си. Отправя комплимент към спасителите за проявената смелост, благодари на хората на Пакистан за гостоприемството и ми изказва съжаление така, все едно срутването на сераците на какъв нарушение на правителствена заповед. Той, както и всички останали, имат бегла представа за случилото се, а информацията, подадена от пакистанските алпинисти, е оскъдна. Самите те не присъстват. За да обяснят какво се случило. От предвождащия екип са на лице само пасан Глама и Пемба Гиалдже. Докато Кайсър чете речта си, Назир Сабир, алпинистът от Хунза и председател на алпийския клуб на Пакистан, седи в другия край на залата и се надява Кайсър да приключи колкото се може по-бързо. Боли го главата от споровете с представител на застрахователната агенция Алфа относно полицата на Джахан Бейк. Освен това, мастилото на принтера му е свършило и не е могъл да изпечата сертификатите на алпинистите, документиращи достигането на върха. На всички беше ясно, че този прием е фарс, спомня си Назир. Министърът не може да замаже случилото се, при което са загинали 11 души с чай и бисквити. Доктор Кайсър свършва речта си и сяда, но никой не го аплодира. Когато идва ред на Уилко да говори... Той не прави опит да се изправи на измръзналите си крака. Кожата на лицето му е. Коря сала, бузите му са хлътнали, а връхчетата на пръстите му са заприличали на гроздови зърна от подуването. Вдига пред очите на Назир превързаната си ръка, носачите ти имат нужда от подготовка, изръмжава. Уилко е сред онези, които чувстват, че пакистанците са го провалили. Някой обвиняват, че ще бай ги смятат, че симулирал болестта си. Споявата на новите факти Уилко започва да вижда нещата по друг начин, но в онзи момент гледната му точка споделят доста хора. Пакистанските високопланински носачи не са хора, които трябва да се качват на кнастоява той в този момент. Просто са твърде мързеливи, за да вършат работа. Назир се опитва да спазва приличен тон, някой от носачите ни може и да нямат подготовката на шерпите, но ние не се срамуваме от тях, отвръща той. Не се очаквате да вършат всичко и не можете да ги вините за всеки появил се проблем. Напомни им, че още никой не е дал думата на самите пакистанци и че отправянето на обвинение ще доведе до порочен кръг. Седящия до Назир бригадир Мабе Ширбас, главнокомандващ на Авиация Скари, решава да се намеси. Пакистан се отнесе добре с вас. Изкрещава той на европейците. Някой от вас не си платиха за евакуацията. Но въпреки това ние дойдохме и ви взехме. В бесен, Назир забравя за уилко и напада бас. Как можел да опява на травмираните му гости за пари? Назир му крещи в лицето и между двамата започва къвга на Ордо. Някой се опитва да укроти Назир и го дръпва по-далеч от бригадира. 65 годишният Шраф Аман, първият пакистанец, покорилка, скача от мястото си като играчка на пружина. Проправи си път до бригадира. Това е че ем прием, омолява го той. Върху ашраф се стоварва нечи и умрук и той напада бас. Служители на министерството се намесват и ги разделят. Изведнъж господин Ким, бута назад стола си, става и се нахвърля на Уилко. Обвинява го, че го е очернил пред корейските медии. Уилко не е направил нищо подобно. Дръпват Ким от смеяния холандец. Назир вече е видял достатъчно. Излиза гневно от залата. Господин Ким тръгва по петите му и скача пред него, за да пресече пътя му и закрещава на корейски. Сякаш казва, не разбираш какво ни се стовари на главите. Назир не отговаря нищо. Лавина убива брат му навръх диран връх, който вижда всяка. Сутрин на път за работа. Загубих 58 близки приятели и братци в планините, мисли си Назир. Минава по край Ким и с тежки стъпки слиза пеше надолу. Чайното партие е свършило. Чиринг избягва приемите. След като се спуска в полите на Каракуром и си взима сертификата, се качва на празен самолет до Катмандо. Самотата започва да го притиска. Гледа през прозореца, за да разсея мислите си. Пошекът от фабриките долу се вие във въздуха като водорасли, носени от вода. Самолетът каца тежко на пистата, а Чиринг си грабва багажа и се втурва навън, където го посреща дъждовна завеса. Не е говорил с жена си, откакто е тръгнал зъка, и се моли дава да го чака на терминала. Претърсва с очи коридорите на международното летище, трипхуван, надявайки се да види нея или някого, когато познава. Котки размахват лапи след торните бръмбари по розовите мраморни плочки. Покрити с насекоми телевизионни стени с неясна картина и неразбираеми цифри съобщават на пътуващите, че са изпуснали и последния полет. Чиринг включва клетъчния си телефон, но мрежата е натоварена, както винаги. Взима автобус до Баутханът и газейки в бъканата спия вицикал, си мисли какво ще каже на Дава. Винаги съм те обичал повече от планината. Когато отключва предната врата на къщата си, белият кукър-шпаньол Долкар вдига опашка във въздуха така бързо, че почти изгубва равновесие. Чиринг потупва кучето и се качва на втория етаж, където открива брат си гаванг в стаята за молитви. Но не брат си и кучето очаква да види най-много. Минава по коридора и отива в кухнята, от която се влиза спалнята. Жена моя няма. Август се изнизва и мусонът се придвижва на север. А вдовицата на големия пасанг се чувства така, сякаш потъва някъде. На 6 септември, когато един пиколо я въвежда в хотел, дела напурна, налахмо и си иска да се обърне и да си тръгне. В пишното фоайе на хотела тя се чувства напрегната, седнала на края на коженото кресло. Пред нея седи мъж, който твърди, че вината за смъртта на съпруга и си е негова. Господин Ким е в Катамандо, на път заема на сло, хилядник. Изглежда уморен. Очите му се пълнят със сълзи, когато подава застрахователната полица на лъхмо и й помага да попълнят. С помощта на преводач той разказва на лъхмо за опасностите на. Катерането й обяснява, че е директор на фирма за матраци и не може да предложи кой знае каква сума, нито да помоли спонсорите си Колон Спорт за допълнителна финансова помощ. Подава и дебел пликса за работеното от пасанги дарение, Събрано от оцелелите членове на летящият скок, сума от около 5000 долара. След като Лахму приема плика, Ким сякаш се поотпуска. Поръчва си чай. Преводачът си поръчва сода. Ким предлага на Лахмо да заведе в ресторант, където само пропускат струва повече от месечния найем на магазинчето. Но Лахмо се притеснява, че малката ти дъщеря ще откаже да сучи от жената която в момента се грижи за нея, докато нея я няма. Ким се здрави с нея и си тръгва. Лахму не очаква да види този човек повече. Не е виждала често и пасанг лама, който се превърнал в черно овца за семейството си. Когато се връща от К, по-големият брат на Джумик Пембаджаба е безпощаден. Изоставил си брат ми, за да спасиш себе си, и казва на пасанг. Джумик и големия пасанг са мъртви. А ти си жив. Как можа да допуснеш това да се случи? Пасанг избягва роднините си, но и не престава да си задава същия въпрос отново и отново. Как можах да го допусна? Мразя катеренето, казва той на всеки, който е готов да слуша. Един ден се озова в бар, пиейки чанг толкова ефтин, че даже няма име. Има вкусна луга, но на него и така му харесва. Това е, което заслужавам. Мисли си. Една мазна купчина рупия и това е всичко, което му остава след експедицията, и той похарчва парите колкото се може побързо, обръщайки кана след кана, докато не припадне. Една сутрин се събужда в канавка, мръсен и объркан, без да има представа къде се намира или къде да отиде. Пасанг е убеден, че никога повече не иска да види планина. След две седмици отново започва работа за «летящият скок». Тръгнала този път към Еманасло, осмия по височина връх в света. На международното летище в Лос-Анджелес Ник Райс, бута количка за багаж, пълна с екипировка. Станал е само кожа и кости. Един блогер вече му е лепнал прякор, братовчеда на Фреди Крюгер. Ник дължи оцеляването си на чифт прогизнали чорапи. Сега му се иска да изгълта чаша съживително в ръпочино Старбакс, да се заключи спалнята си и да се скрие от всички. Куцукайки заради превързания си десен крак, Никси. Проправя път през стената от камери и микрофони. 27 интервюта до тук, Отговаря той на въпрос на сайта TMZ и добавя, че възнамерява да се върне на К, когато намери спонсори. Много катерачи се сблъскват с подобен цирк до такава степен, че в Холандия Гас Ван де Гевел планира бягство. Уилко, да но имаш късмет с цялата тая медина помия, казва той на приятеля си, преди да отлети към Малага, където го очаква приятелката му. Надявам се никога да не ме намерят. Съсипана от смъртта на съпруга си, Сесила два намира сили да стана от леглото. Когато успява, отива на брега близо до Ставангер, където крачи нагоре надолу и гледа разбиващите се вълни. Болката беше и физическа, разказва тя. Болеше ме всяка част от тялото, всеки мускул. След време започва да тича по плажа, за да не мисля. Всеки ден започва да тича все по-бързо, на все по-големи разстояния. 18 месеца по-късно прекосява Антарктика напълно самостоятелно. Марко се приспособява към славата по-добре от останалите. След като италиански журналист прави репортаж за ампутациите му, Моят малък педикюр, както ги нарича Марко, телефонът и електронната му поща бръмват от съобщения и писма от фенове. Премества се от дома на майка си и си купува джакузи и легло с огледало на балдахина. Медиите го превръщат в секс символа без пръсти на краката. Историята му вижда бял свят в статии, телевизионни екранизации, ток програми и две споразумения за книги. А списание Ванът и Фермо» снима плакат на снимката Марко прави лицеви опори с във въздуха крака, върху лост. Италианската олимпийска федерация му връчва медал за храброст. Долче и дебе не го канят да стане рекламно лице на белето им. Италианските домакини очакват фотосесията с нетърпение. Но Марко е забравил пемба Гиалдже Шерпа, който спасява живота му. Спомените на Марко Пемба е носач, а неравнопоставени освен това е запомнил името му грешно като Пемба Гирджи. Въпросът предизвиква още по-голям интерес, когато Пемба се оплаква на колега на Шашин Байк Симоне Моро в 4-часово интервю, в което не си спестява подробностите. Предвестник кариер Дела Сира пък Моро разнищва грешките, които Марко е допуснал на к интервюто на Моро с Пемба, разплака майка ми, спомня си Марко. Марко. Се чувства под прицел взели са го на мушка, като бълнати. Остава си италианският мъченик на К, докато не взима полета за Катманду, за да посети майката на Джумик Бехоте. Гамо Бехоте ни го посреща край изкуственото езерце на хотел, мала. В ръце държи жен-жен, своя внук. Марко е развълнуван. Да взема детето на Джумик на ръце беше една от най-големите привилегии в живота ми, споделя той. Казах на жен-жен, иска ми се да имам силата да върна баща ти. Гамо иска да види ампутираните крайници на Марко и той развързва обувките си. Тя ги поглежда и го изчаква да си сложи чурапите обратно. Вие сте късметлия, господине, казва му. Можете да скриете мъката си в обувките. Марко поклаща глава в съгласие и обгръща здраво ръката и къбеше добър с мен. В другия край на града, вероятно така мисли и Пемба Геалдже. Двата живота, които е спасил, само донеси слава, а във всекидневната на дома му в Катмандо гостите му могат да седнат на дивана и да вдигнат глави към образа на своя домакин плакат метър на метър и половина с лика на Пемба върху корицата на Насанал Диографик Adventure. Списанието го нарича «Спасителя». Като помага на пасанг да се спусне по «гърлото на бутилката», Чиринго осъществява една от най-героичните спасителни операции в историята на Кпенбапък, който се лишава от пикела си в името на импровизираната въжена система, спасява много катерачи от грешката да се отбият от маршрута, което би им струвало живота. И двамата мъже изиграват жизнено важна роля в предвождане на изкачването и в опазване на живота на другите, но не са много онези, които го разбират. Медиите се фокусираха върху спасителните операции на 2 август. Отбелязва Пемба. Операции, които имат за цел да спасят европейци. Но обективите все пак стигат и до Катманду. През януари 2009 агентът на Пемба, Гиалджа Пат Фалви пристига в хотел, е мършенди снимачен екип и бюджет от 800 000 долара. Пат ще прави филм за трагедията и Пемба се съгласил да провежда интервютата на непалски. Пат се среща с хората от етноса на Пемба. Дължа този филм на Джер, споделя пат на Пасан Глама. Четири години порано Джер намира умиращия пат на Еверест и като го привързва за себе си, спасява живота му. Сега път иска филма да е и комплимент към Джер за проявение на Кагероизъм. Пат предлага на алпинистите да отлетят за Швейцария, където да заснемат възстановка на случилото се на връха Игер. Ще носят същите екипи Ковен Спорт като унези, с които са били на Капасан Грешава», че идеята е добра и предлага напад да види онова, което е заснел на къбратовчет му Пемба Джеба обаче отказва. Пемба няма вяра на чужденци, които са готови да платят 2270 долара на минута за последните минути на брат му и е видял достатъчно холивудски продукции, опасява се, че джумик ще присъства единствено и само като манекен, от когото ще тече сме от червена боя и царевичен сироп. Какво знаеш ти за оцеляването, обръща се Пемба към пасанг. Гамо, майката на Джумик, се е изгорила ръцете и гърдите от мъка. Съпругата му дава сангомо, му прекарва нощите си в същия спален чувал колон спорт, който Джумик е отнесъл на къд детенцето им няма да познава баща си. Пемба джеба грабва лентата от ръцете му. Запазвам я за жен-жен, казва. Пасанг не се опитва да намира оправдания. Животът ми нямаше смисъл повече, разказва той на ленъка, но не е сигурен, че ще може да оцелее сега. Струва му се престъпление да живее и диша. Когато други хора, много по-добри от него, вече ги няма. По време на снимките Пасанг среща Чиринг за първи път, откакто са били заедно през август. Благодари му, но болката му е очебина. Душата на Пасанг сякаш изяжда тялото му. Мирише на кисело. Набира и пот и дава едносрични отговори. Чиринг не знае какво да му каже. Затова го кани да предприемат изкачване. Под светлината на таванския прозорец в голямата стая на къщата първин, вдовицата на Карим, сервира на Назир себир чай и чилпин док плосък хляб, напоен с разтопено козасиране. Докато чакат, към тях да се присъединява майката на Джехан, Назир и благодари. Исках да дойда в Шимшала, за да отдам почита си, казва и председателят на Алпийския клуб. Къщата се пълни с жалещи. Скоро новодошлите трябва да стоят прави. Най-накрая Назир нарушава мълчанието. Пита семействата как се справят. Първо никой не отговаря. Тогава бащата на Карим, Шади, не издържа. Избухва в сълзи. Половин човек съм казва му. Опитвам се да крия мъката си пред гнуците си, но те я виждат. Усеща тя. В този момент четиригодишният син на Карим, Рахмин е вдигнал във въздуха самолетче играчка с логото на фирмата, за която е работил баща му. Все още вярва, че баща му ще се върне от К, обяснява Шади. Децата страдат най-много, когато бащите им тръгнат за планините, казва Мохамат Раза, местният учител. Учениците стават разсеяни в клас и тихи през междучасието. Прекарват твърде много време сами. Когато експедиционният сезон свърши, започват да се смеят отново и се услушват за джипове, минаващи по край реката. Веднъж да се върнат бащите им, децата отново стават такива, каквито са били. Не същото за унези, чието бащи не се завръщат. Синът на Джехан, Асъм, е взел назаем нечи и касетофон. Момчето прекарва часове в слушане на записа, който е направило: да живее баща ми, повтаря касетата. Да живее смелият джахан, десетгодишният асам се е затворил себе си, казва баба му на Зип. Най-малкият син на Джахан, 8-годишният захан, е намразил западните експедиции, които найемат хора от шимшала. Веднъж, когато баба му говори за спада в туризма, момчето изтърсва. Мрази чужденците. Защо идват да катерят нашите планини и да убиват бащите ни? Възрастните се притесняват за децата, но не могат да. Направят друго, освен да чакат времето да лекува. Никой не е преживявал подобни смъртни случаи. Карим и Джехан са първите, които Шимшал губи в модерното катерене. Всички са обединили сили, за да помогнат на вдовиците. Но за някои е трудно дори да гледат към Уайтхорн, където Карим и Джахан са учили да се катерят. За Шашин Байк спомените са толкова болезнени, че за известно време той се оттегля от катеренето и напуска Шимшала, за да работи за нефтена компания в окупираната от талибаните северо погранична провинция. Назир само кима с глава. Знае, че не може да направи друго освен да слуша. Дори и това става неловко тъй като скоро семействата няма какво повече да кажат. Стаята отихва. Назир сключва ръце и ги вдига към таванското прозорче. Опитва се да се владее, но не след дълго заплаква заедно с Шади. Като се насилва да контролира гласи, два пъти рецитира сурата и хлас, стих от Корана, в памет на загиналите, кажи «Той е Аллах, единствения». Аллах – целта на всички въжделения. Нито е раждал, нито е роден. И няма равен немо. След молитвата почти всички плачат. Мъката на Шадия е толкова голяма, че му е трудно да стане. Назир му помага да се надигне. Навън слънцето е окъпало ледниците на Уайт Хорн в тъмно злато. Назир осъзнава, че е време да си тръгва или ще му се наложи да шофира по дефилето на Шимшал в мрака. Шади го изпраща до напоителния канал по протежение на черния път до мястото, на което за последен път вижда сина си. По време на трагедията Дава се опитва да следи онлайн репортажите. Понякога моли туристите в интернет кафенетата да й преведат новините. Иначе може само да гадае какво казва информационният сайт Explorer's Web на език, който не разбира. Електропреносната мрежа на Катмандо често се срива за по 8 последователни часа. И дава, няма никакви известия. Ослъня се на инстинкта си, а той често и шепне най-лошото. Стресът по край експедицията и идва твърде много. Трябва да откъсне мислите си от къ, така че решава да отида при немски приятели, докато дъщерите и са на лятно училище. Но в първите дни на август, дори високоскоростният бежичен интернет не може да й каже дали Чиринг е жив или не. Вестниците съобщават за смъртни случаи сред шерпите. Но обикновено липсват имена. Не страдах единствено. Когато спях, спомня си дава. Опитва се да се свърже с брата на Чиринг Гаванг, за да разбере дали той не е чул нещо, но мрежата е пренатоварена. В началото на август, без да знае какво се случило и без да може да се свърже с някого, който има известия, тя събира кораж и се запътва към къщи. Когато дава отваря портата на дома си, долкар, кокашпанюлът. Излайва и се втурва обратно в къщата да уведоми господаря си. Секунди по-късно дава е със съпруга си. Иска и се да започне да опреква Чиринг за това, че отишъл нак без одобрението и, но не може да го направи. Докато Чиринг разказва скромната версия за изкачването, Нгаванг събира роднини и съседи и не след дълго пристигат една дозина хора. Вместо да говори за любов и смърт, Изведнъж дава вече събира мръсни чорапи от пода, реже зеленчуци и трескаво се готви да посрещне гостите си. Нещата отново са нормални. Но не всичко е по старому Чиринг вече има предвиди смъртта, когато обмисля бъдещи експедиции. Както се очаквало, изкачването на Камодона се предложение за финансирано изкачване на друг смъртоносен връх Нанга Парбат. Чиринг отказва. Вместо това решава, че ще прекара лятото със семейството си и ще изкачи Ема Кало, статистически по-безопасен връх, заедно с двама шведи. Дава оценява компромиса и поставя своите условия стой далеч от Напурна, Кайнанга пърбат най-опасните върхове. Можеш да изкачваш Еверест и останалите. Чиринг приема условията. Оцелял и е твърдо решен да бъде близо до Дава, децата и приятелите си. Вероятно, так му заради това Чиринг. Вече за втори път не може да остави Пасанг лама. Ще го вземе със себе си на Емакало. Дава вярва в това приятелство и когато двамата тръгват за Емакало, тя им дава, макар и издържано, благословията си. В базовия лагер на Емакало на Пасанг всичко му напомня за братовчедите му. Родното им село е наблизо, на два дни път пеша. Докато реже картофи за вечеря, в мислите му изниква смътен спомен за Джумик който крие сварени картофи от майка си. Докато проучват хълмовете наоколо, пасанг се сеща за горещия извор, където са се къпали като деца. Когато пък приготвя екипировката за върха, си спомня как големия пасанг веднъж му е показал изкуствен нокът, който е нарекал котката. Един следобед преди атаката на върха. Пасанг и Чиринг са се сгушили около примуса и размразяват бира. Пасанг разказва за последното си изкачване с летящия скок връх Еманасло. Семейството му го е нарекло съучастник. Опитаха се да ме откажат да приема работата за летящият скок, но аз не ги слушах, казва на Чиринг. Плащали добре, а шансът да загинеш не бил малък, което тогава изглеждало привлекателно. Чиринг го пита дали още се чувства по същия начин. Пасанг оставя чашата си на земята. Няма желание да говори повече. Забива поглед в надигащия се пояс от облаци. Отчаянието на пасанг разстроива и чиринг. Обикновено сънят му е спокоен и при голяма височина, но тази нощ пасанг го чува да се мята в леглото. Не си говорят много, докато се изкачват към върха на 2 май, а когато стигат там, се насилват да се усмихнат за победоносната снимка на клиентите си. Пасанг се обръща към Чиринг и се опитва да му покаже селото си в далечината, но Хунгун го става скрито под ниска пелена от облаци. Над тях се е ширнало лазурно небе. Докато крачи напредназът по платото на върха, Пасанг изгубва една от котките си и се подхлъзва. Чиринг стрелва ръка да го хване, но Пасанг му се изплъзва. Пасанг полита надолу по гръб. Чувства по-скоро свобода, отколкото страх. Сграбчва пикела си и за миг все още има избор. Онова, което избира, го изненадва. Реших, че не искам да се отказвам от този живот, спомня си той. Щеше ли следващият де добър? Не е готов за отговора. Затова, извъртайки се по корем, забива пикела склона. Краката му се извиват във въздуха като рибя опашка и тялото му спира полета си. Съзамаяна от прилива на адреналин глава Пасанг става и се усмихва. Съзнанието му се е прояснило и по пътя надолу му е дошла идея. Трябва да изкача всеки един 8000ник, споделя той на Чиринг. Не се жени, съветва го приятелят му, преди да си покорил всичките 14. По време на спускането и шведските им клиенти са осенени от луда идея, да вземат по един горещ душ в града и после направо към втория 8000ник. Скоро след това Чиринг, Пасанг и шведите са на път към Лхотце, брата близнак на Еверест. 18 дни покъсно и четиримата достигат върха, с което записват най-бързото двойно изкачване за сезона. От Лхотце Чиринг протяга ръка на исток към. Ролвалинг, мястото, където умира майка му, а баща му полудява, долината, която е напуснал, за да стане носач. Казва на Пасангонова нова. Което са му казвали старите хора там. Светът е започнал Фролвалинг и там ще е краят му. Тогава ще започна отново. Снимки. Благодарности. Тази трагична експедиция погуби живота на много хора. Дължим благодарности на оцелелите за това, че споделиха преживяното, както и на семействата на загиналите, за това, че разказаха за обичните си хора, които к погуби. Бяха търпеливи с въпросите ни и не пестяха времето си. Помогнаха ни да си създадем попълна картина за случилото се. Сърдечни благодарности на Кудратали, Гулдана Байк, Нази Байк, Нгаванг Бехоте, Пемба Джеба Бехоте, Пхурбо Бехоте, Дава Сангму Бехотени, Гамо Бехотени, Лахмо Бехотени, Пхурбо Чеджик Бехотени, Хосели Тубите, Марко Комфортула, Мухамад Хъсен, Клинке, Пасанг Лама, Церин Глама. Чиринг Бехоте, Нела Мандич, Гиза Ландич, Роберто Еманни, Дъжа Макдонал, Макдунал, Маргарет Макдунал, Първине Мехербар, Шадия Мехербар, Ерик Емеер, Ларс Неса, Дамиан О'Брайан, Денис О'Брайан, Ису Планич, Никрае, Надир Алишах. Чиринг Дорджа Шерпа, Нгаванг Шерпа, Нгаванг Тхунду Шерпа, Пемба Гялджа Шерпа, Дава Шерпани, Сесил Скок, Ани Старки, Фредерик Штренг, Гас Ван де Гевел, Уилко Ван Роен, Педжа Загорач и Алберто Серейн. Историците на алпинизма Джим Тюран, Еда Дъглас, Дженнифър Джордан и Едо Уебстър бяха безценни помощници с коментарите и предложенията си за корекции в ръкописа. Беше чест да общуваме с хората, превърнали се в част от историята на К. както и с техните семейства Ерика Ибрам, Лиакуатали, Султан Али, Зулфи Карали, Ашраф Аман, Хаджибайк, Линола Чедели. Джамлинг Тенсинг Норгей, Леонардо Пагани, Тони Стретър и Бруно Занетин. Нямаше да можем да използваме много ценни източници без екипа от отлични преводачи. Благодарим на Рехматали, Ранхил Александра Баса, Хъс Биби, Ерик Брагштат, Снихта Дънгъл, Отвар Хойдъл, Паула Емеджоларо, Пауло Падуан, Ава Шрестха, Гава Шрестха и Естер Спегеорин. За важната информация и помощта, която ни оказаха, изказваме специални благодарности на Шулеман Александър Файзъл, Ахматали, Али, Кудрат Заман Али, Ашраф Аман, Ди Армстронг, Джуди Аул, Раджбедж Гайн, Банан, Мбашир Шонан Бренан, Джоел Бакър, Еди Бърджис, Дана Кумела, Марти Дейвис, Джери Делемисиер, Карен Диркс, Джордж Дижмареско, Фретас Пенак, Пат Фалви, Пънги Занданър, Асиф Хайят, Сълкът Хаят, Брайан Хуган, Ланс Хуган, Шахджихан, Кати Кайфър, Дейвид Кели, Шерк Хан, Султан Хан, Гуриш Харал, Ричард Клайн, Соня Кнап, Дурик Крахулик, Джукрахулик, Абмас, Каролин Мартин, Майор Аамир Масут, Дане Мазур, Ди Милър, Симоне Моро, Колму Снудей, Ронан Снудей, Росал Марио и Русина Падуан. Дан Посумато, Натаниел Праска. Джейк Престън, Рони Раймар, Мухамат Раза, Сият мир Раза, Джурай Харт, Ребека Райс, Дейвид Рубърте, Александър Роков, Джон Роскли, Ричард Сулсбъри, Арачели Сегара, Джамму Шерпа, Джигмит Дики Шерпа, Нгаван Госа Шерпа, Пасанг Шерпа, Черинг Мингма Шерпа, Шуджа Чингри, Тина Сьогрен, Том Сьогрен, Райан Смит, Сам Сепиди, Елеса Тилман, Мат Съжънди, Хирота Катакеучи, Дана Тредуей, Мюин Один, Мартен Ванека, Джафар Уазир, Фреди Уилкинсън, Якоб, Елън Зукерман и Кати. Зукерман Специални благодарности на Джани Захарър, професор по антропология от университета в Мериленд и специалист по долината Роу за това, че прегледа обстойно книгата за неточности и ни предостави своя изследване. Което ще бъде публикувано като академична етнография. Хилдегард Димбъргър, професор от университета в Кеймбридж, за това, че ни просвети относно будистката религия и митология и културата на етноса Бехоте. Професор Синтия Бил от университета Кейс Уестърн Резерв за. Разясненията по въпроса с генетичните изследвания. Покойният доктор Клаус Диркс за снимковия материал от Роуваллинг, Жамишъл Аселин за снимките на Чиринг по време на първата му експедиция на Еверест, Кунда Диксит. Редактор навестник Непали Таймс, за споделеното относно непалската политическа история. Доктор Майкъл Съл отговорите на въпросите от медицинско естество. Алпиниста Джеймия Макгинес за многократната редакция на ръкописа, с което бяха изгладени редица неточности. Назир се Проникновените анализи и за това, че улесни взимането на интервюта в Пакистан. Документалиста Ни краян за неуморното му съдействие. Уилко Ван Роя Ни Ларс не са за това че прочетоха ръкописа преди публикуването му, Кели Макбрайт, специалист по журналистическа етика в института, Пойнтър, за съветите относно най-добрите писателски решения и тези. Свързани с отразяването на фактите, областната библиотека на Мултномах и библиотекарите в Американски алпийски клуб за помощта при издирването на Труднооткриваеми книги и статии, Брайан Оономейкър и изкуствовецка общност, Фалкън за това че се погрижиха Питър да има улютно и развеселяващо място за работа и го подкрепяха. Корпорация е ядо за това, че подсигуриха покрив на Аманда и сигурно място за писане, Адриан Кицингър за направените карти, Катлин Брандис за корекцията на ръкописа. Благодарим и на нашите агенти Стивън Бар и Данко Ноей, които премахнаха 40 страници от купчината, която смятахме да издадем, и така вдъхнаха живот на книгата. Благодарности на нашия редактор Том Майер, който ни направляваше с проницателните си забележки и здрав разум. Предаността му към нашата книга напомня за Свети Джером. Нашият писателски процес включваше и голяма доза срам. Докато се коригирахме взаимно и допълвахме написаното от другия. Това нямаше да е възможно без Google Dax, благодарение на който си сътрудничахме, независимо на хилядите километри разстояние. Благодарим и на партньора на Питър, сам Адамс, на съпруга на Аманда Пауло, на синовете и Ели и Матео, всичките заслужават специално признание. Любовта и търпението им бяха непоклатими. Питър Зукерман И Аманда Падуан Погребани в небесата Удивителната история на хималайските шерпи в най-страшния ден от изкачването на К. Английска Първо издание Преводач Радина Дъскалова Редактор – Вихра Василева. Коректор – Марияна Пиронкова. Консултант – инженер Стоян Пиронков. Предпечат – Емил Бонев. HTTP двоеточие дабл наклонена черта 4 и тяй точка EMI. Формат – 1,6 наклонена черта 6,0 наклонена черта 9,0. Печатни коли – 16. Символ за авторско право издателство – Вакун. София, 2013 ISBN 978-954-9535-62-4 Всички права на българското издание са запазени за Вакон ООТ.